Даниел Стил Домът на надеждата Превод Мария Борисова Сиренка инфо, навръх коледа един съпруг и баща на пет деца е убит. Като че ли светът свършва за довчера щастливото семейство? Непосилните грижи и мъка падат на плещите на младата майка. А нещастията не спират. В един безметежен ден пострадва и синати кратко. В болницата външно суров... Но изпълнен с доброта лекар връща в живота момчето. Лека полека лека благодарността на майката прераства в топлота и после в онова силно женско чувство, което прави чудеса. Дълниците като че ли стават посветли, празниците – полярки. В един дом се ражда надеждата. Надеждата, че животът може да бъде по-хубав, по-богат, с по-малко болка. Сред пепелта на отчаянието бавно и полека разцъфва една любов. На моите прекрасни деца Беатрис, Тревър, Тод, Ник, Саманта, Виктория, Ванеса, Макс и Зара, които винаги ми вдъхват надежда и изпълват живота ми с радост. С цялата ми любов и на искрени благодарности. Да са! На моите скъпи приятели, които ми помотаха да преживея толкова много неща. На Виктория, Джо, Кати и Шарлат. Глава първа. Джаки Дърланд се срещнаха с Аманда Паркър в 10 часа сутринта в деня преди коледа. Над Маринка Унти, северно от Сан Франциско, грееше ясно слънце. Аманда обаче изглеждаше нервна и оплашена. Тя беше дребничка и крехка блондинка, а пръстите й трепереха почти незабележимо, докато разкъсваха на безброй дребни парченца хартияната кърпичка, която стискаше в ръка. От една година насам Джак и Лис се занимаваха с развода и кратко. Те двамата работеха като екип от момента, в който, непосредствено след женитбата си преди 18 години, основаха юридическата си кантора. Двамата обичаха да работят заедно и през годините бяха постигнали пълно сътрудничество и разбирателство. Харесваха професията си и си разбираха от работата. Допълваха се един друг макар, че маниерите им на работа бяха съвършено различни. Тактиката на доброто и лошото ченге, която Лизи и Джак прилагаха непреднамерено, а понякога дори и подсъзнателно, даваше добри резултати както за тях, така и за клиентите им. Джак неизменно приемаше ролята на агресивен и винаги готов за конфронтация адвокат, който се бори като лъв за по-изгодни условия и по-големи обещатения за клиентите си, безжалостно притиска опонентите си в ъгъла и не им дава да мръднат оттам, докато не получи за клиента си онова, което си е поставил за цел. Лис, от друга страна, проявяваше по-голяма загриженост и доброта, подхождаше творчески към тънкостите и детайлите във всяко едно дело, държеше клиентите за ръчичка и им вдъхваше увереност, когато това бе необходимо, и се бореше за правата на децата им. На моменти различията в подхода им към дадено дело ставаха причина за разногласия и спорове. Точно такъв бе и случаят на Аманда. Въпреки множеството злобни и отмъстителни номера на съпруга и кратко, въпреки заплахите му, постоянните словесни атаки, че и физическа саморазправа от време на време, ли смяташе, че Джак възнамерява да постъпи с него твърде сурово? Ти да не си се побъркала? Направо я попита Джак преди пристигането на Аманда. Спомни си само какво е кратко е причинил този тип. В момента издържа финансово трите си любовници, мами-съпругата си от 10 години насам, укрива от нея всичките си доходи, не дава пукната пара за децата си и иска да се отърве от този брак, без да плати нито цент. И какво предлагаш да направим? Да му открием попечителски фонд и да му се извиним за изгубеното време и причинените неприятности. Ирландската борбеност на Джак отново бе взела връх. Алис? Която благодарение на изкръщата си червена коса и яркозелени очи създаваше впечатление за огнен и кипящ темперамент, в действителност бе много по умерена от съпруга си. Джак имаше тъмни очи, които в момента блестяха заплашително, а косата му бе побеляла напълно още когато бе 30 годишен. Хората, които ги познаваха добре, ги дразнеха от време на време и твърдяха през смях, че двамата приличат на Кетрин Хебърн и Спенсър Трейси. И въпреки епизодичните им разгорещени спорове всички техни колеги и приятели знаеха, че Джак и Кратко са луди един за друг. Любовта помежду им бе все още жива и пламенна, а бракът им бе солиден. Имаха семейство, за което всички им завиждаха, и пет деца, които обожаваха. Четири от тях бяха наследили червената коса на майка си и само най-малкото момче бе взело черната на баща си. Не твърдя? Че Филип Паркър не заслужава да бъде разпнат, спокойно обясни Лис. Опитвам се само да ти кажа, че, ако го притиснеш твърде силно, той ще си го изкара на нея. Аз пък ти казвам, че той има нужда. Точно от това. В противен случай ще продължи да я разиграва до безкрайност. Трябва да го ударим там, където ще го заболи най-силно. А в случая това е портфилът му. Не можем да му позволим да се измъкне след всичко, което и кратко е причинил, лис, и ти го знаеш. Обаче ти възнамеряваш да измъкнеш килимчето изпод краката му и да парализираш целият му бизнес. В думите и кратко имаше смисъл, но на отстъпчивата тактика на Джак неведнъж бе давала добри резултати и той бе постигал за клиентите си обещатения и издръжки, каквито малко други адвокати можеха да извоюват. Славеше се като адвокат който е не само непреклонен борец, но и брилянтен стратег, умеещ да печели купища пари за клиентите си. И в момента искаше да постигне точно това за Аманда. Независимо, че Филип Паркър бе натрупал няколко милиона долара благодарение на печелившия си компютърен бизнес, Аманда и трите им деца живееха на ръба на мизерията. След раздялата им той и кратко отпускаше минимална парична сума, с която тя едва успяваше да ги нахрани и облече. Положението изглеждаше още по-скандално предвид сумите, които Паркър прахосваше по любовниците си и чисто новото Порше, което си купил наскоро. В същото време Аманда не може да си позволи да купи скейтборд на сина си за коледа. Довери ми се, Лис. Този тип е ти и грубиен, но ще заквичи като малко прасенце, когато го приковем сада. Зная какво правя, вярвай ми. Джак, той ще я нарани ако го притиснеш твърде силно. Лиз изпитваше опасения и страхове, породени от разказа на Аманда за психическия турмоз, продължил цели 10 години и за двата жестоки побоя, които щеше да помни, докато е жива. След първия случай Аманда си тръгнала, но с обещания, емоционален рекет, заплахи и подаръци, той е подмамил да се върне. Лиз вече знаеше със сигурност, че Аманда се страхува до смърт от съпруга си и смяташе, че страховете и кратко са напълно основателни. Ако се наложи, ще го шамаросаме и с една ограничителна заповед. Успокой съпругата си Джак само миг преди Аманда да влезе в офиса. Той се заеде и кратко обясни какво предстои в съда тази сутрин. Целта им бе да издействат замразяване на всичките авуари на съпруга и кратко, за да парализират бизнеса му, принуждавайки го по този начин да предостави допълнителната финансова информация, която искаха от него. Единственият пункт, по който тримата постигнаха единодушно съгласие, бе, че този ход на Джак няма никак да се хареса на Филип Паркър. Аманда изглеждаше ужасена. Не съм сигурна, че трябва да го правим, тихичко възрази тя и се обърна към Лиза подкрепа. Джак винаги я бе плашил малко, но Лизи кратко се усмихна окоръжително, макар самата тя да не бе напълно убедена, че Джак наистина знае каква прави. По принцип тя безусловно се доверяваше на преценките му, но този път твърдоглавата му на отстъпчивост а притесняваше. Джак Садърланд обаче изпитваше опьянение от всяка битка и победа, особено пък от името на неправданите. А в този случай искаше да извоюва убедителна победа заради клиентката си. Смяташе, че Аманда го заслужава, и Лиз бе напълно съгласна с него. Възраженията й кратко касаеха единствено начина по който той възнамерява да постигне тази победа. Познавайки Филип Паркър, Ли смяташе, че е опасно да го притискат прекалено силно. Джак продължи да разяснява стратегията си пред Аманда още половин час, след което в единайсет преди обяд тримата влязоха в съдебната зала. Филип Паркър и адвокатът му вече бяха там. Той вдигна очи и погледна Аманда с привидно безразличие. Само миг покъсно обаче, решил... Че никой не го наблюдава, Лиз го забеляза да я гледа по толкова красноречив и ужасяващ начин, че погърба и кратко пробяга хлад. Цялото държание на Филип Паркър целеше да припомни на Манда, че той е човекът, който контролира живота и кратко. А погледът, който и кратко хвърли, трябваше да сплаши и унижи. В следващия миг, сякаш за да обърка напълно, той и кратко се усмихна топло и сърдечно. Всичко бе хитро измислено и, макар посланието му да продължи само миг, то оказа желания ефект върху Аманда. Тя видимо се притесни, наведе се към Лис и прошепна нервно в охото и кратко. Той ще ме убие, ако съдята замрази бизнеса му. Буквално ли говориш? Също шепнеш ком, попита Лис. Не, не. Не мисля, но то ще полуде от ярост. Утре трябва да дойде да вземе децата и аз просто не зная какво да му кажа. Не можеш да разговаряш с него при това положение, отсече твърдо лис. Не може ли някой друг да заведе децата при него? Аманда мълчаливо поклати глава и почувствала нейната безпомощност. Ли се наведе да прошепне нещо на съпруга си. Карай поспокойно, предупреди го тя, а той. Кимна с глава, засуети се с нещо пред себе си, след което вдигна очи. Усмихна се два едва и погледна първо Лис, а след това и Аманда. Усмивката целеше да внуши на двете жени, че той знае каква прави. Приличаше на воин, готов всеки момент да се хвърли в битка, която нямаше никакво намерение да изгуби. И както обикновено, наистина спечели. След като научи за номерата на Филип Паркър и юридическите му съветници, Съдията се съгласи да замръзе навуарите му и да постави под наблюдение компаниите му за период от 30 дни, през което време той се задължаваше да предостави информацията, от която адвокатите на съпругата му се нуждаеха, за да установят размера на обещатението, което щяха да поискат. Адвокатът на Паркър се опита яростно да успори съдийското решение, но съдията отказа да изслуша протестите му. Наредимо да седне на мястото си и няколко минути по-късно удари силно с чукчето и прекрати изслушването. Паркър изхвърча, като побеснял от съдебната зала, но преди това хвърли заплашителен, изпълнен със злоба, поглед към съпругата си. Джак го изпроводи с яйна усмивка, след което прибра документите в кофарчето си и изгледа победоносно съпругата си. Добра работа, спокойно заяви Лис, но само един поглед към Аманда и кратко бе достатъчен да разбере, че жената е паникюсана. Тя напусна съдебната зала след адвокатите си, без да им каже нито думичка. Лиз е изгледа съчувствено. Всичко ще се подреди както трябва, Аманда. Джак има право. Това е единственият начин, по който можехме да привлечем вниманието му. Лиз вярваше, че това бе най-доброто решение от гледна точка на стратегията им в съда, но като човек се безпокоеше за клиентката си и полагаше усилия, за да успокои и да й кратко вдъхна увереност. Не можеш ли да помолиш някой да дойде у вас по времето, когато той ще дойде за децата? Така няма да се налага да оставаш насаме с него. Сестра ми ще дойде с децата си утре сутринта. Той е грубиян, Аманда, но няма да посмея да ти каже нищо, ако наблизо има и други хора, и Джак. Ако се съдеше по поведението му в миналото, това беше вярно. Но този път върху него бе оказан прекалено силен натиск. Аманда дълго бе отказвала да се съгласи с това предложение на адвокатите си, но от няколко месеца насам се бе подложила на. Психотерапия и се опитваше да проявява по-голяма смелост в отношенията си с Филип, за да не му позволи да малтретира с думи, съмруци или пък с финансовите ограничения, които и кратко налагаше. Днешното съдебно решение представляваше огромна стъпка за нея и тя се надяваше, че, веднъж освободила се от страховете си, ще започне да се гордее с куража и решимостта си. И макар Джак да продължаваше да плаши на моменти, тя му вярваше безусловно и спазваше стриктно всичките му инструкции. Дори и в този случай. Аманда бе изненадана от разбирането и съчувствието, проявено от съдията, и, както изтъкна Джак, докато вървяха обратно към офиса им, това само по себе си би трябвало да и кратко подскаже, че искането им е напълно основателно. Съдята искаше да й кратко помогне и да защити, като замрази авуарите на Филип и го принуди да им предостави информацията, за която го молеха от месеци. Зная, че имате право, свъздишка продума тя и им се усмихна. Само, че аз не смея да се държа толкова неотстъпчиво с него. Зная, че трябва, но той се превръща в истински демон когато се ядоса. Аз също, с усмивка я увери Джак, а съпругата му се разсмя. След това се сбогуваха с Аманда и кратко пожелаха весело прекарване на коледните празници. Следващата коледа ще бъде много приятна и щастлива за теб, и кратко Лис, надявайки се искрено, че ще удържи обещанието си. Двамата с Джаки искаха да получат за Аманда такава издръжка, която да й кратко позволи да живее спокойно и да издържа децата си. Искаха да и кратко осигурят комфорта, в който живееха любовниците на Филип, ширещи се в закупените им от него луксозни мезонети. Той дори бе стигнал до там, че бе купил на едната от тях дървена величка в алпийски стил фаспен, а съпругата му едва успяваше да заведе децата им на кино. Джак ненавиждаше подобни типове, особено пък когато се налагаше децата да плащат твърде висока цена за безотговорното поведение на бащите си. Имаш телефонния ни номер, нали? Попита Елис и Аманда Кимна утвърдително. Повида и кратко личеше, че започва да се успокоява. За момента поне най-лошото бе вече зад гърба и кратко. Освен това, все още бе впечатлена от съдийското решение. Обади се, ако имаш нужда от нас. Ако по някаква причина, той се поляви в дума ти до вечера, или пък се обади по телефона и започне да те заплашва, позвани първо. На 911. А след това се обади на мен, инструктира Алис. Съзнаваше, че загрижеността и кратко е прекалена, но държеше да и кратко напомни как се постъпва в подобни случаи. Миг покъсно Аманда с благодарност, напусна офиса им. Джаксвали са кото и вратовръзката си и се усмихна на съпругата си, опитвайки се да се отърси от напрежението. Победата над това Копеле ми достави огромно удоволствие. Но той ще си получи заслуженото едва когато го цапърдосаме с размера на обещатението и си даде сметка, че не може да направи нищо, за да успори претенциите ни. Освен да оплаши до смърт, напомни му сериозно Лис. Е, поне ще сме сигурни, че, макар и оплашена, Аман да живее охолно и разчита на солиден доход. Ако не друго, то децата напълно го заслужават. Между другото, не смяташ ли, че прекали с това предупреждение? Че трябва да позвани на 9-1-1-1. Хайде, Лис, онзи тип не е лунатик, за Бога. Той е само един долен мръсник. Точно това казвам и аз. Той наистина е мръсник и е напълно в негов стил да се появи на прага и кратко, и да и кратко изкара акъла от страх с надеждата, че така ще я е принуди да поиска от нас да отменим съдийското решение. За това не може да става и дума, любов моя. Няма да и кратко позволя да го направи. А ти само я плашиш с всичките тези глупости за 911. Исках само да и кратко напомня, че не е сама и че може да разчита на помощ. Тя е малтретирана жена, Джак. Не е някоя разсъдлива и смела дама, решена да не позволи на бившия си съпруг да я плаши и разиграва. Тя е една ходеща жертва и ти чудесно знаеш това. А ти си много милостива и преизпълнена със състрадание. И аз те обичам за това, заяви той, пристъпи към нея и я прегърна. Наближаваше един час след обяд и те възнамеряваха да затворят кантората за периода от коледа до нова година. Вкъщи ги очакваха пет деца и никой от двамата не се съмняваше, че си изключително заети през тези дни. Лиза обаче с по-голяма готовност напускаше офиса и тръгваше за вкъщи от Джак. Когато беше с децата си от дома, тя мислеше единствено за тях и Джака обичаше още повече заради тази и кратко съотдайност. Обичам те, Джак Садърланд, с усмивка изрече тя и той е целуна. Той обикновено сдържаше чувствата си в кантората, но на следващия ден беше коледа, а и бяха успели да привършат всичките си служебни ангажименти преди празниците и дори бяха спечелили победа по делото на Аманда Паркър. Лизо остави папките си в офиса. Но Джак натъпка в кофарчето си документацията по 5-6 нови случая. Половин час по-късно двамата си тръгнаха всеки в своята кола. Лис пое към къщи, за да се подготви за бъдни вечер, а Джак отиде в центъра. Той винаги пазаруваше за коледа в последния момент, за разлика от Лис, която още през ноември бе купила подаръците за Джак и за децата. Тя беше невероятно организирана и никога не пропускаше нищо. Благодарение на което успяваше така успешно да се грижи за многолюдното си семейство и едновременно с това да гради успешна кариера. Освен това, от 14 години насам имаше прекрасна икономка, Керъл, която бе напълно дадена на децата им. Лизи изобщо не се съмняваше, че без нейната помощ щеше да е загубена. Керъл беше млада мормонка, която бе започнала работа при тях на 23 годишна възраст и която обичаше децата Садърланд почти толкова. Колкото ги обичаха и родителите им. Особено най-малкия, Джейми, който беше на 9 годинки. Натръгване Джак обеща, че ще се прибере от дома в 5 или в 5 и половина. Все още не бе сглобил новия велосипед на Джейми, али знаеше, че някъде към полунощ щеше да започне да опакува нейния подарък в кабинета си в дома им. Бъдни вечер в техния дом беше истински празник. И двамата уважаваха и почитаха традициите, а през годините на семейен живот бяха се умели да ги осмислят и вплетат в един прекрасен семейен празник, който децата им обожаваха. Лизи змина краткото разстояние до дома им в тибъра ни се усмихна, когато спря на леята пред къщата им на улица Холп. 2. Трите и кратко дъщери току-що се бяха върнали от пазар с Керал и изваждаха пакетите от колата. Меган беше слабичко и високо 14 годишно момиче. На 13 ани беше по-набита от сестра си и поразително приличаше на Лис. Рейчъл беше на 11 години и макар да бе наследила червената коса на майка си, приличаше силно на Джак. Момичетата се разбираха изненадващо добре. В момента бяха в превъзходно настроение и шеговито се препираха нещо с Керал. Трите се усмихнаха щастливо, когато видяха майка им да се приближава към тях. Какво правихте днес? Лизоб обгърна раменната на Ани и Рейчел и прислючи, когато погледна към Меган. Това, с което се облечена, не ли любимия ми черен пуловер? Мек? Или изобщо няма смисъл да питам? Ти си поедра от мен и ще го разшириш. Не съм виновна, че си плоска като дъска, мамо, отвърна Меган и се усмихна виновно. Те непрекъснато заемаха дрехи една от друга и от майка си, и в повечето случаи това ставаше без позволението и одобрението на собственицата на въпросния полувер или блуза, или каквото е там. Това бе единственият повод за спорове и разногласия между момичетата, и той едва ли можеше да се нарече проблем. Докато ги наблюдаваше, Ли се почувства истинска късметлика. Двамата с Джаки имаха страхотни деца и винаги с удоволствие прекарваха с тях всяка свободна минута. «Къде са момчетата?» Попита Лиз и докато вървеше след тях към къщата, забеляза, че Ани обула любимите и кратко обувки. Положението беше безнадежно. Каквито и дрехи да им купуваше, те очевидно щяха да продължат да използват и нейния гардероб на комунални начала. Питър излезе с Джесика, а Джейми е на гости на едно приятелче, отвърна Керъл. Джесика беше последната приятелка на Питър. Тя живееше наблизо в Белведере и той прекарваше там повече време, отколкото в собствения си дом. След половин час трябва да прибера Джейми, додаде Керол. Освен на ако не искаш ти да, го вземеш. На 23 години Керол беше хубавичка блондинка и макар да бе наедряла през годините, сега на 37, тя все още бе симпатична жена, която проявяваше силна привързаност и обич към децата. През изминалите 14 години се бе превърнала в част от семейството им. Имах намерение да изпека малко сладки. Отвърна лис, остави чантата си и съблече пълтото си. Хвърли един поглед на пощата, струпана върху кухненската маса, но не откри нищо важно. Вдигна очи и погледна през кухненския прозорец. От другата страна на залива се виждаше Сан-Франциско. Домът им беше удобен и уютен. А от прозорците му се разкриваше прекрасна гледка. Семейството бе твърде многолюдно и къщата им бе малко тесничка, но те всички много я обичаха. Иска ли някой да ми помогне в печенето? Попита Лис, но като се огледа, видя, че говори на себе си. Трита момичета вече се бяха изпокрили стаите си и сега най-вероятно говореха по телефона. Четирите големи деца постоянно се препираха за двата телефона в къщата. Лиз вече бе замесила тестото и бе извадила коледните формички за сладки. Когато, половин час по-късно, Керол слезе по стълбите и отида да прибере Джейми. Лиз имаше още много работа и предполагаше, че Джейми веднага ще изяви желание да й кратко помогне. Той много обичаше да работи с нея в кухнята. Десет минути по-късно, когато Керал се върна заедно с него, той изпища от радост, като видя какво прави майка му. Взе си малко суровота сто и се усмихна с удоволствие, щом го опита. Може ли да помагам? Джейми беше красиво дете с гъста тъмна коса и топли кафяви очи. А усмивката му винаги успяваше да разтопи сърцето на майка му. Той кратко беше особено скъп, на нея и на всички останали, и завинаги щеше да си остане тяхното малко беепче. Разбира се. Но първо си изми ръцете. Къде беше? Отими, отвърна той и се върна с мокри ръце от мивката. Майка му му посочи една кърпа, за да се избърше. Как е той? В тяхната къща. Нали е бъдни вечер, сериозно отбеляза Джейми, докато и кратко помагаше да разточи останалото тесто. Зная, отвърна с усмивка Лис. Те са евреи. Обаче имат свещи. И получават подаръци през цялата седмица. Защо не може и ние да сме вреи? Такъв ни бил късметът, предполагам. Но и ти не можеш да се оплачеш от подаръците, които получаваш за коледа. Тя се усмихна на най-малкото си дете. Тази година помолих дядо коледа за велосипед, с надежда, рече той. Писах му, че Питер обеща да ме научи да го карам. Зная, скъпи! Беше му помогнала да напише писмото. На дъното на едно чек медже пазаше всичките писма на децата до дядо Коледа. Всичките бяха прекрасни, особено у нези на Джейми. Той я е погледна и кратко се усмихна топло. Очите им се срещнаха и двамата останаха така дълго време. Джейми беше специално дете. Скъп дар, получен късно в живота и кратко, роди се два месеца преждевременно и бе увреден както от самото раждане, така и от кислорода, който се наложи да му подадат. Макар, че според прогнозите се очакваше детето да ослепее напълно, това не се случи. Джейми обаче беше със забавено развитие, което, макар и не в особено остра форма, бе достатъчно изразено, за да го направи по-различен и значително по-бавен от децата на неговата възраст. Въпреки това Джейми се справяше добре, посещаваше специално училище, имаше силно развито чувство за отговорност беше изключително жизнено и любвообилно дете. Никога обаче нямаше да стане като по-големия си брат и сестрите си. Всички в семейството отдавна бяха приели този факт. Непосредствено след раждането му всички бяха силно шокирани и смазани от случилото се. Особено Лис, която в началото се чувстваше отговорна за състоянието на детето. Беше работила твърде много, ревила себе на три дълги и уморителни процеса, Живяла бе под постоянен стрес. Предишните и кратко бременности бяха леки, без каквито и да било проблеми. С Джейми обаче всичко бе по-различно. Бременността протичаше тежко. От първия до последния ден Лис се чувстваше изтощена и постоянно и кратко се гадеше, след което, без всякакво предупреждение, два месеца и половина преди термина, родилните болки започнаха и лекарите се оказаха безсилни да спрат раждането. Бебето се роди 10 минути след като Лис пристигна в болницата. Раждането беше лесно за нея, но не и за Джейми. В началото всички се опасяваха, че пораженията може да се окажат по-сериозни. През първите няколко седмици не бяха сигурни дали детето изобщо се оживее. Когато най-сетне си го прибраха от дома, след като бе прекарал 6 седмици в Кувюс, той им се стори като малко чудо. И до ден днешен цялото семейство го. Възприемаше по този начин. Джейми беше невероятно обичлив и мъдър по свой собствен начин. Беше най-доброто от всичките пет деца и въпреки ограничените си възможности, притежаваше прекрасно чувство за хумор. Родителите му, както и по големите деца в семейството, отдавна вече се бяха научили да се радват и възхищават на постиженията му и да не скърбят за онова, което не беше и никога нямаше да бъде. Джейми беше толкова красиво дете, че хората не можеха да отделят поглед от него, но когато заговореше, непознатите неизменно оставаха шокирани от неговата директност и начина му на изказ. Понякога им бе нужно известно време, за да осъзнаят, че е по-различен. Състраданието, което веднага се появяваше по лицата им, дразнеше и ядосваше родителите и по големите му брати и сестри. Когато хората изразяваха съжалението си с думи, Лиз неизменно отговаряше, Не дейте. Той е страхотно хлапе. Сърчицата му е препълнено с доброта и любов към хората и ние много го обичаме. Освен това, Джейми бе винаги щастлив, а това бе огромна отеха за майка му. «Забрави да сложи шоколадови пръчици. подсетия Джейми. Сладките шоколадови пръчици бяха любимият му сладкиш или с често му ги приготвяше. Помислих си, че понеже е коледа, е по-добре корабийките да са без шоколад. Вместо това ще ги напръскаме с червена и зелена боя. Какво ще кажеш? Той се замисли за миг, а след това кимна одобрително. Сигурно ще станат много красиви. Може ли аз да ги напръскам? Разбира се. Ли сложи пред него това снаредени в нея корабийки с формата на коледни алхички. След това му подади шприца в който бе сложила червена боя. Джейми се залови с усърдие за работа, а когато свърши, лизмо подаде следващата тавичка. Продължиха да работят в екип, докато украсят всички сладки, след което Лиз ги сложи в фурната да се пекат. Забеляза обаче, че Джейми изглежда огрижен. Какво има? Очевидно беше, че детето е притеснено от нещо. А в такива случаи бе много трудно да се прогони неприятната мисъл, Зародила се в малката му главичка. Ами, ако не ми го донесе? Кой? Двамата разговаряха помежду си с изречения, отдавна бяха свикнали да общуват по този начин и не срещаха никакви затруднения. Дядо Коледа отвърна Джейми и погледна тъжно майка си. Колелото? Той. Кимна. И защо да не ти го донесе? Ти беше много послушно дете през изминалата година. Миличък, обзалагам се, че ще ти го донесе. Не кратко се искаше да го лиши от изненадата, но едновременно с това се стараеше да го успокои и да му вдъхне малко увереност. Може да си помисли, че не мога да го карам още. Дядо Коледа е много умен. Знае, че можеш да се научиш. Освен това, ти му писа, че Питър е обещал да ти помогне. Мислиш ли, че ми е повярвал? Сигурна съм. Защо не отидеш да си поиграеш малко или пък да провериш какво прави Керъл? Ще те повикам, когато сладките станат готови. Ти ще ги опиташ пръв. Той се усмихна при мисълта за вкусните корабийки, забравил за дядо Коледа, тръгна да потърси Керъл. Джейми, който все още не можеше да чете, много обичаше часовете, през които Керъл му четеше на глас. Ли се приближи до един шкаф откъдето измъкна няколко грижливо скрити подаръка и ги сложи по дълхата. Когато корабийките се опекоха, тя извика на Джейми. Той обаче бе толкова погълнат от заниманията с Керъл, че отказа да слезе в кухнята. Лис подреди сладките в подноси и ги остави на кухненската маса. След това се качи горе, за да опакова книгата на Чусър, която бе купила за Джак. Другите му подаръци бяха опаковани от седмици, но рядката книга с елегантна кожа на подвързия бе намерила съвсем наскоро в една книжарничка. Остатъкът като следобеда измина неусетно. Питър се прибра малко преди Джак. Изглеждаше щастлив и развълнуван. Погълна цяла шепа корабийки, а след това попита дали може да отида от Джесика веднага след вечеря. Защо този път не дойде тя? Недоволно попита Лис. Вече почти не го виждаха. Той беше или на тренировка, или на училище, или пък у приятелката си. Откакто взе шофьорската си книжка, като че ли се прибираше само за да преспи в дома си. Родителите и кратко, неикратко и кратко позволяват. Нали е бъдни вечер? У дома също е бъдни вечер, напомни лис. В този момент Джейми се появи в кухнята, взе с една сладка и изгледа с обожание по големия си брат. Питър беше героят на Джейми. В дома на Тими не е бъдни вечер. Той е еврейн, съобщи той и Питър разруши собич косата му. След това грабна още една шепа сладки. Аз ги правих, похвали се Джейми и посочи корабийките, който бързо изчезнаха в устата на брат му. Вкусни са, спълни устарече брат. Мо, а след това отново се обърна към майка си. Тя не може да излезе тази вечер, мамо. Защо не може аз да отида при нея? Тук е скучно. Благодаря ти. И все пак трябва да останеш, защото имаш задължения в този дом, отвърна твърдо лис. Трябва да ми помогнеш да оставя сладки и моркови за дядо Коледа и елените, сериозно го подсети Джейми. Двете момчета изпълняваха този ритуал заедно всяка година. Джейми би бил много разочарован, ако Питър го изоставаше самичък, и той го знаеше. Не може ли да изляза, след като Джейми си легне? Попита Питър или застанови, че и кратко е трудно да му откаже. Той беше добро дете и отличен ученик и тя съзнаваше, че не би могла да не го възнагради за старанията му. Добре, отстъпи с нежелание. Но трябва да се прибереш рано. Най-късно в 11. Обещавам. В този момент в кухнята влезе Джак. Изглеждаше уморен, но доволен. Беше приключил с коледното пазаруване, убеден, че е намерил съвършения подарък за съпругата си. Здравейте! Весела Коледа! Поздрави той, грабна Джейми, вдигна го във въздуха и го притисна в мечешките си прегръдки. Момчето се разсмя от удоволствие. Как прекара деня, млади момко? Готово ли е всичко за дядо Коледа? Двамата с мама му направихме сладки. Аха! Джак си взе една корабийка, изяда я, а след това се приближи и целуна Лис. Какво ще вечеряме? Шумка. Керъл бе сложила месото във фурната, а Лис се канеше да приготви любимите им сладки картофи с подправки и грах. В самия коледен ден неизменно печеха пуйка, а Джак приготвяше своята специална плънка. Лиз му сипа чаша вино и го последва във всекидневната. Джейми вървеше по петите им. Питер отиде да телефонира на Джесика, за да й кратко каже, че ще отида от тях след вечеря. Докато седяха във всекидневната, Лизи и Джак чуха писъците на Меган, когато Питър измъкна телефона от ръцете и кратко и прекъсна разговора и кратко с един от многото и кратко обожатели. Е, потихо, вие двамата. Провикна се Джак след което се отпусна на дивана до съпруга си, за да се наслади на празничната обстановка в дома им. Коледната елха изкръше, осветена от безброй лампички, в стаята звучаха коледни песни. Джейми се настани щастливо до майка си и докато двамата възрастни си бъбреха, той тихичко си наникаше нещо. След няколко минути се отекчи и излезе, за да потърси Питър или Керол. Той се тревожи за колелото, прошепна Лис и Джак се усмихна. И двамата знаеха колко щастлив ще е синът им, когато види велосипеда. От години си мечтаеше за Колело и те най-после бяха решили, че е готов за него. Цял след говори за това Колело и се притеснява, че дядо Коледа няма да му го донесе. Ще го сглубим, след като заспи, прошепна Джак, наведа се към Лис и е целуна. Казвал ли съм ти колко си красива, адвокате? е? Не и в последните няколко дни. Охили му се в отговор тя. Въпреки дългогодишния им брак и децата, които неизменно бяха край тях, в отношенията между двамата все още имаше романтика. Джак беше особено добър в това отношение. От време на време организираше романтични вечери само за тях двамата, водеше я в изискани ресторанти, а понякога си позволяваха да заминат заедно за уикенда. Имаше случаи, в които дори и кратко изпръщаше цветя без никакъв специален повод. Тъй като двамата работеха заедно и имаха предостатъчно поводи за разногласия, умението му да прогони отекчението и скуката и да запази романтиката в отношенията им наистина бе цяло изкуство. Двамата никога не си умръзваха и Лиз бе особено благодарна на Джак за усилията, които полагаше, за да разнообрази живота им. Днес след обед, докато двамата с Джейми правехме корабийките, си мислех за Манда Паркър. Надявам се... Чонзи негодник няма да турмози след днешното дело. Нямам му никакво доверие. Трябва да се научиш да оставяш. Работата си в кантората, сгълче я е той, а след това си сипа още една чаша вино. Джак винаги бе твърдял, че по-добре от нея умее да се абстрахира от служебните си ангажименти, когато си у дома. Не видях ли в антрето едно кофарче, претъпкано с документи? Подразни го тя и Джак се засмя. Аз просто си го разнасям насам натам. Но не мисля за него. Така е по-добре. Да, обзалагам се. Лиз го познаваше достатъчно добре, за да знае, че нещата не стоят точно така. Побъбриха още малко, а след това тя отида да приготвя вечерята. Тази вечер останаха по-дълго около масата, разговаряха с децата, посмяха се на шегите им. Припомниха си глупави случки от минали години. Джейми се намеси в разговора, за да им припомни за случая, в който дядо им, гостувал им за коледа, бе настоял да отидат на средношната литургия и бе заспал в църквата, а те два бяха успели да сподавят смех си, предизвикан от силното му хъркане. Думите му подсетиха ли за майка и кратко, и тя изпита благодарност за решението и кратко тази коледа да прекара празниците в дума на брат и кратко. Посещенията на майка и кратко обикновено я изнервяха, тя непрекъснато даваше съвети и казваше на хората какво да правят и как да го правят. Имаше си своите странности и предубеждения, а отношението и кратко към Джейми бе особено мъчително за Лис. Майка и кратко посрещна раждането му с неподправен ужас. Нарече случилото се трагедия и дори и сега продължаваше да използва тази дума всеки път, когато е сигурна, че Джейми не е наблизо. Тя смяташе, че детето трябва да бъде изпратено специално училище, за да не се натоварват останалите деца от семейството. Лис обясняваше всеки път, когато я чуеше да твърди това. Джака съветваше да не обръща внимание на думите на майка си. Нейното мнение нямаше никакво значение за тях. Защото Джейми беше важна част от семейството им и за нищо на света не биха се съгласили да го изпратят далеч от къщи. Пък и другите деца не биха го понесли. Въпреки това, Лизи спадаше в ярост всеки път, когато чуеше майка и кратко да говори за него по този начин. Питър помогна на Джейми да изнесат мляко и корабийки за дядо Коледа и Чиния с моркови и купичка сол за елените. Оставиха и една бележка, продиктувана от Джейми в която той напомняше на дядо Коледа за колелото и го молеше да донесе наистина хубави подаръци за Питър. И сестрите му. Благодаря ти, дядо Коледа, завърши диктовката Джейми и Кимна на задоволство, когато Питър му прочете какво е написал. Да му пише ли, че няма да се разсърдя, ако не получа колелото? Огрижено попита Джейми. Не искам да се почувства неудобно, ако случайно ми донесе нещо друго. Не, аз мисля, че това е достатъчно. Освен това ти си толкова добро дете, че той няма как да не ти донесе колело. Всички останали знаеха, че Джейми ще получи така желание велосипед, и с нетърпение очакваха да видят радостта му на следващата сутрин. По късно вечерта, Лизнай после сложи Джейми да спи. Меган, както обикновено, говореше по телефона, а Рейчел и Ани се смееха в стаята си, докато пробваха новите си дрехи. Питър помогна на Джак да сглубят велосипеда на Джейми, а малко след това тръгна за дома на Джесика. Лиз почисти кухнята и се заеда подготви нещата за утрешния ден. Керъл бе излязла, за да навести приятели, и Лизи кратко бе казала, че тя ще почисти след вечеря. Всички прекараха една спокойна и щастлива вечер, пропита от духа на рождество. Лизи и Джак с удоволствие очакваха утрешния празник и дългия уикенд след това. Двамата работеха много, но изпитваха истинска радост при всяка възможност да прекарат повече време с децата си. Двамата тъкмо се качваха бавно по стълбите към втория етаж, когато им позвани Аманда Паркър. Меган отговори на обаждането и повика лис. В момента, в който взе слушалката, тя разбра, че Аманда плаче. Младата жена едва говореше, задушавана отридания. Много се извинявам че ви звъня на бъдни вечер. Фил се обади преди малко и тя се разхълца неудържимо. Ли се опита да успокои. И какво каза? Заплаши ме, че ако не ви накарам да размразите финансите му, ще ме убие. Каза още, че няма да ми даде и 10 цента издръжка и че хична го интересува, че децата и аз ще умрем от глад. Това няма да се случи и ти го знаеш. Той е длъжен да ви издържа. В момента просто се опитва да те сплаши. И успяваше. С голям успех при това. Лизм разеше подобни случаи, в които нейн клиент е подложен на системен турмоз. Някой от историите, разказани и кратко от Аманда, я е бяха накарали да настръхне от ужас. Жената бе толкова наплашена от постоянните заплахи и нечовешкия турмоз от страна на съпруга и кратко, че бе чекала години, преди да се реши да. Го напусне. И сега трябваше да продължи да слуша за плахите му, докато адвокатите успеят да го съдят да плати издръжката, която Аманда заслужаваше. Лиз знаеше, че не и кратко е лесно. Аманда бе класически пример за жертва. Не вдигай повече телефона тази вечер, посъветва е тихо Лиз. Заключи всички врати, стой вътре с децата и ако чуеш нещо подозрително, обади се на полицията. Разбрали, Аманда, той само се опитва да те сплаши. Той е грубия ни негодник, запомни това. Но ще отстъпи, ако ти проявиш нужната твърдост. Аманда ни изглеждаше твърдо убедена в това. Каза, че ще ме убие, ако те заплаши отново, през следващата седмица ще поискаме ограничителна заповед. И ако само посмея да се доближи до теб, ще го арестуваме. Благодаря, прошумоля жената. В гласи кратко се прокрадна известно спокоение. Ужасно съжалявам, че ви обезпокоих на бъдни вечер. Не ни безпокоиш. Това ни е работата. Обади се отново, ако имаш нужда от помощ. Ще се оправя. Вече се чувствам по-добре. Разговорът с теб много ми помогна. С благодарност изрече тя или се преизпълни със съчувствие към нея заради ужасния начин, по който и кратко се налагаше да прекара празниците. Толкова ми е мъчно за нея, рече Лис, когато малко покъсно влезе спалнята при Джак. Тя изобщо не е в състояние да се справи с онова копеле. Точно за това се налага ние да защитим. Той бе събол обувките си и се разхождаше по чорапи спалнята им, преизпълнен с задоволство заради подаръка, който и кратко бе купил. Когато обаче вдигна очи я погледна, забеляза, че тя изглежда искрено загрижена. Смяташ ли, че той би се осмелил да нарани по някакъв начин? Попита Лис. Филип Паркър неведнъж бе наранявал съпругата си преди, но от известно време двамата живееха разделени. Не, не смятам. Мисля, че само се опитва да сплаши. И какво иска този път? Да отменим днешното решение на сада? Лис Кимна. Джак бе очаквал това да се случи и никой от двамата не бе особено изненадан. Каквото и да каже или направи, ние няма да отменим решението и той го знае. Бедничката Аманда. Толкова и кратко е трудно, тя трябва просто да стисне зъби и да доведе започнатото до край. Ние ще и кратко осигурим добра издръжка, а то ще трябва да се примири с решението на сада. Онзи тип разполага с предостатъчно средства, за да. Изплаща прилична издръжка на нея и децата. Ако се наложи, ще намали малко разходите по някоя от любовниците си. Може би точно тази перспектива го изпълва със страх, усмихна се Лис и погледна съпруга си с възхищение. Той так му съблича шеризата си и, както винаги, и кратко се стори необикновено красив. На 44 години Джак все още имаше силно и атлетично тяло и, въпреки побелялата коса, изглеждаше млад за възрастта си. Защо се усмихваш? Подразния той и свали панталона си. Мислех си колко си привлекателен. Струва ми се, че сега изглеждаш по-добре и по-секси, отколкото на млади години, когато се оженихме. Ти май не довиждаш добре, любов моя, но съм благодарен за това. Ти също не изглеждаш зле. Лиз беше на 41 години и никой не би могъл да предположи, че е родила пет деца. Той прекуси стаята и е целуна. Двамата веднага забравиха за Аманда Паркър и проблемите и кратко. Колкото и кратко да харесваха и да и кратко съчувстваха, тя беше само част от служебните им ангажименти, а те трябваше да се постараят да забравят, ако искаха да се насладят на празника заедно с децата си. Двамата се настаниха в леглото и погледаха малко телевизия. Момичетата влязоха да им пожелаят лека нощ, преди да си легнат, а Питър се прибра точно в 11. Той винаги спазваше безпрекословно наложения му вечерен час. След като изгледаха новините, Джак загаси осветлението и двамата се плъзнаха в леглото, притиснати един в друг. Лизо бичеше да се гуши в прегръдките му и когато Джаки кратко прошепна нещо, тя се засмя, стана. Прекоси на пръсти стаята и заключи вратата. Никога не можеха да са сигурни по кое време някое дете ще влезе при тях. Най-често се появяваше Джейми, който често се будеше нощем и идваше при нея, за да помоли за чаша вода или да поиска да го придружи до стаята му, за да го завие. Но когато вратата бе заключена, спалнята им принадлежеше напълно. Джак съблече нощницата и кратко, целуна е нежно, а тя простена тихичко. Когато телата им се намериха. Най-съвършеният завършек на празничната нощ. Едно телефон на полицията в САЩ, БПР. Две хоп, Англ, Надежда, Берет. Глава втора. На следващия ден Джейми нахълта в леглото им в 6.30 сутринта. Лиз бе облякла отново нощницата си и бе отключила вратата, преди да заспят. Джак все още. Спеше дълбоко, облечен само с долнището на пижамата си, когато Джейми се настани на леглото до лис. Тя и Джак бяха спали прегърнати през цялата нощ. Всички останали също спяха, но Джейми я попита не ли вече време да слязат на долния етаж. Не още, миличък, прошепна му тя. Защо не поспиш тук при нас още мъничко? Навън е още съвсем тъмно. Кога ще стане време да слезем долу? Тихичко попита той. След няколко часа. Ли се надяваше да го разсее и задържи при тях, възможно, най-дълго. Ако има късмет, може би щяха да издържат чак до 8. Останалите деца бяха достатъчно големи и вече не им се ставаше рано. Джейми обаче едва се владеше, преизпълнен с радостно очакване. В крайна сметка Ли стихичко го заведе обратно стаята му, целуна го и му даде един комплект лего да си играе. Ще дойда да те взема, когато стане време, обеща му тя. Той се заеда строи нещо, а тя се върна в леглото при Джак. Той беше топъл и спокоен, и тя с усмивка се притисна отново до него. Минаваше осем, когато Джак най-после се размърда, а Джейми отново нахълта хълта спалнята им. Зъяви, че е използвал всичките елементи на конструктора, с който си играеше. Листце луна съпруга си и му се усмихна. Припомнила си удоволствието от предишната нощ. След това изпрати Джейми да събуди останалите. От колко време си будна? Попита Джак, прегърна я през раменете и я придърпа към себе си. Джейми пристигна в 6. половина. Той прояви огромно търпение, но ми се струва че няма да можем да го удържим тук още дълго. Пет минути по късно детето се върна спалнята им. Останалите се влачеха след него. Момичетата изглеждаха полузаспали, а Питър вървеше, прегърнал Джейми през раменете. Той бе помогнал на баща им да сглубят велосипеда предишната вечер и сега се усмихваше при мисълта за радостната изненада, която очакваше Джейми. Хайде, татко, ставай! Усмихнато го поткани Питър и издърпа завивките от леглото. Джак изръмжа, преобърна се по корем и се опита да измъкне възглавницата изпод главата си. В този момент дъщерите му, заразени от палавото им настроение, се включиха в играта и преди Джак да успее да се защити, Ани и Рейчел скочиха върху него, Меган започна да го гаделичка, а Джейми се разкръща от радостно вълнение. Ли стана от леглото и облече халата си, без да сваля поглед от тях. Децата и баща им, преплелите ла и ръце, се гаделичкаха и пищеха от удоволствие. Джак протегна ръка и придърпа Джейми при тях. Получи се едно огромно кълбо от хилещи се хлапета, от ръце и крака. Ли се разсмя и се притече на помощ на Джак. Обяви на висок глас, че е време да сляза на долния етаж, за да видят какво им е донесъл дядо Коледа. Джейми превскоча от леглото и се затича към вратата. Момичетата го последваха смейки се, а Питър и Джак вървяха най-отзад. Джейми вече бе преполовил стълбите, водещи към долния етаж, когато другите напуснаха спалнята на родителите си. Той все още не можеше да види натрупаните по дълхата подаръци, но когато се показа зад завоя, го зърна чисто нов, яркочервен и блестящ велосипед. Очите на Лис се навлажниха докато наблюдаваше личицето му. В изражението на Джейми се четеше цялата магия на коледния ден. Той се спусна към подаръка, а останалите, застанали зад него, го наблюдаваха с гордост и удоволствие. Лизмо помогна да възседне велосипеда, а Питър хвана кормилото и го повози из дневната, опитвайки се да заобиколи подаръците на останалите. Джейми обаче бе толкова развълнуван, че сякаш не виждаше и не чуваше нищо друго. Получих го. Получих го. Дядо коледа ми донесе колело. Крещеше безспирно той. Джак пусна един диск с коледни песни. И изведнъж цялата къща сякаш изпълни сумаята на празничния ден. Момичетата се заеха да отварят подаръците си, а Питър най-после успя да убеди Джейми да слезе от колелото за малко, за да могат двамата да отворят и останалите подаръци. Джак вече бе видял книгата на Чосър и кашмиреното сако, което Лиз му бе купила от Ниман Маркас. Лизо стана очарована от златната гривна, която Джаки кратко бе избрал предишния ден. Гривната беше прекрасна и точно както се бе надявал Джак, Лиз не можеше да свали поглед от нея. Прекараха половин час в разупаковане на подаръци, след което Джейми отново се качи на колелото, а Питър, хванал здраво кормилото, Започна отново да го вози стаята. Лиз отида в кухнята да стъкми закуската. Възнамеряваше да им приготви гофрети, наденички и бекон, обичайната им коледна закуска. Докато правеше гофретите и си наникаше някаква коледна песничка, Джак влезе в кухнята, за да и кратко прави компания, а тя за пореден път повтори колко много и кратко харесва гривната. Обичам те, Лиз, рече той и я изгледа с неизразима нежност. Минава ли ти понякога, презума, че двамата с сме големи късметлии? Той погледна към секедневната, откъдето долитаха щастливите гласове на децата им. О, по-около стотина пъти на ден! А понякога и по-често. Тя се приближи, обвира се около врата му и го целуна, а той я е притисна силно към себе си. Благодаря ти за всичко, което правиш за мен. Не зная, какво съм направил, за да те заслужа. Но, каквото и да е то, аз съм безкрайно щастлив, че те имам. Джак произнесе думите с безкрайна нежност, без да я пуска от прегръдките си. Аз също отвърна тя, а после бързо се приближи до печката, за да обърне на деничките и бекона. Джак направи кафе и наля портокалов сок, докато тя довършваше гофретите, след което всички седнаха около масата, като обсъждаха на висок глас подаръците, които бяха получили, смееха се щастливо и се заяждаха един с друг. Джейми остави колелото на пода до себе си. Ако му бяха позволили, сигурно щеше да закуси, кацнал отгоре му. Какво смятате да правите днес? Попита Джак и си сипа втора чаша кафе. Децата започнаха да се оплакват, че са прияли изкусната закуска, приготвена от Лис. Аз трябва скоро да се залавям с пуйката, осведоми Лис и... Погледна часовника. Бяха купили голяма птица, около 10 кг, и тя щеше да се пече през по-голямата част от деня. Джак пък трябваше да направи прословутата си плънка. Момичетата обявиха, че иска да изпробват подаръците си и да се обадят на приятелките си. Питър възнамеряваше отново да намине към Джесика, а Джейми го накара да обещае, че ще се върне бързо, за да го научи да кара новия велосипед. Джак ги информира, че смята да отида за малко в кантората. На коледа погледна го с изненада Лис. Само за няколко минути. Обясни кратко, че е забравил една от папките с материали, върху които възнамерявал да поработи през уикенда. Защо не оставиш за утре? Тази папка не ти е притребвала точно днес, опрекна го тя. Започваше да се превръща в работохолик. А днес, в края на крайщата, бе рождество. Ще се чувствам поспокоен, ако зная, че е тук и утре сутринта ще мога да се захвана за работа, отвърна джак и гузно погледна съпругата си. И какво точно имаше предвид, когато вчера ми каза, че трябва да се науча да оставям служебните си ангажименти в кантората? Опитай се да се придържаш към собствените си съвети, адвокате. Ще отсъствам само 5 минути. След това ще се прибера от дома и ще приготвя плънката. Ще се върна, преди да се усетила, че ме няма. Той се усмихна, целуна я, след като децата излязоха от кухнята и кратко помогна да разчисти масата. Лизо стана в кухнята, за да подготви поиката за печене, а половин час по късно Джак слезе от горния етаж гладко избръснат и облечен с панталон в цвят как и, и червен полувер. Имаш ли нужда от нещо? Попита я, преди да тръгне, а тя само поклати отрицателно глава и му се усмихна. Само от теб. За разлика от някои хора, които познавам, аз не възнамерявам да работя през уикенда. По празниците обичам да си почивам. Тя все още беше по хълът. червената и кратко коса се стелеше на лъскави вълни по раменете и кратко, а от големите и кратко зелени очи строеше любов. В очите на Джак тя не изглеждаше изден по стара от онзи ден в който се бяха оженили. Обичам те, Лис, ласкаво промълви той, целуна я и усмихнат се за пъти към вратата. През целия път до офиса си мислеше за нея. Спря на обичайното си място на служебния паркинг, отключи входната врата със собствения си ключ и я остави отворена зад себе си. Изключи. Алармата и влезе в кантората им. Знаеше къде точно се намира нужната му папка и беше сигурен, че му е достатъчна само минута, за да вземе. Вече беше на прага и се канеше да включи отново алармата, когато чуне нечи стъпки в фойето. Знаеше, че в сградата няма други хора и се зачуди дали Лизна го е последвала. Подобно предположение обаче му се стори твърде неправдоподобно. Той подаде глава и надникна навън, за да види дали някой е влязал в сградата след него. Ало! Подвикна леко напрегнат. Отговор не последва, но той отчетливо долови някакво шумолене, последвано от странно металическо прищракване. Джак се показа иззад тъгъла и неочаквано се озова пред Филип Паркър, съпруга на Манда. Лицето му бе разкривено от гневна гримаса, той изглеждаше раздърпан, мръсен и пиян. И тогава Джак сведе поглед и забеляза, че мъжът държи пистолет, насочен право към него. С необичайно спокойствие той заговори на съпруга на клиентката си. Нямаш нужда от това, Фил свали този пистолет. Не ми казвай какво да правя, кучи син такъв. Мислеше си, че можеш да се баваш с мене, нали? Смяташе, че можеш да ме оплашиш. Е, не ме оплаши, а само ме пищиса. са. Тия настрой против мен накара да прави онова, което искаш, като си мислеше, че и кратко правиш голямо добро, но знаеш ли какво постигна? Джак забеляза, че мъжът бе започнал да плаче. На единия ръкав на Паркър имаше голямо кърваво петно, а поведението му беше абсолютно неадекватно. Джак остана с впечатлението, че мъжът, насочил пистолет към него, е или пиян, или силно другиран. Паркър продължи да бърбори несвързано, в глас му се прокрадваха истерични нотки. Казах и кратко, че ще убия, ако на отстъпите не можеш да замразиш всичко, което притежавам, не можеш да се ебаваш с мен по този начин, наказах и кратко, че ще го направя, казах и кратко, тя нямаше право, ти нямаше никакво право, става дума само за един месец, Фил. Докато ни предоставиш информацията, за която те помолихме. Можем да оттеглим иска си във всеки един момент. Още в понеделник, ако желаеш. Сега само се успокой. Гласът на Джак звучеше спокойно и уверено, но сърцето му препускаше като обезумяло. — Не, ти се успокой. И не ми казвай какво да правя. Вече и без друго е прекалено късно. Нищо вече няма значение. Ти съсипа всичко. Принуди ме да го направя. — Какво съм? — Те принудил да направиш, Фил. Джак обаче инстинктивно се досети за отговора още преди Фил Паркър да е казал каквото и да било. Ли се бе оказала права, бяха го притиснали твърда силно и го бяха тласнали от Докато го наблюдаваше, Джак изведнъж бе обхванат от силен страх за Аманда. Какво е кратко бе направил Паркър? На нея и на децата. Обих я, равнодушно обяви Фил, а след това се разрида на глас. Ти си виновен. Не исках да го правя. Но трябваше. Тя искаше да ми вземе всичко, искаше всичките ми пари, нали? Малката повлекана ти нямаше никакво право, какво трябваше да правя, след като парализирахте целият ми бизнес? Да умра от глад? Джак съзнаваше, че е безсмислено да му отговаря. Можеше единствено да се моли, че казаното от Фил не отговаря на истината. Как разбра, че ще бъда тук? Фил. Попита спокойно Джак. Проследихте. Цяла сутрин стоя пред къщата ти. Къде е Аманда? Казах ти, тя е мъртва. Той избърса си с ръкав и размаза кръвта по лицето си. Къде са децата? При нея. Остави ги там, изхърка той и продължи тихичко да хлипа. И тях люби, Фил поклати отрицателно глава и насочи пистолета към Джак. Заключих ги спалнята при нея. Джак усети, че започва да му се гади. А сега трябва да убия и теб. Така ще бъде най-справедливо. За всичко си виновен ти. Ти я накара да го направи. Тя беше добро момиче преди ти да се намесиш. Ти, Купеле, си виновен за всичко, зная, че е така. Аманда не е виновна. Фил. А сега свали пистолета, за да поговорим. Кучи син такъв, не ми казвай какво да правя, защото ще те застрелям и теб. Чувствата му се сменяха непрекъснато. В един момент изпитваше силна скръп, а в следващия се тресеше от неконтролируем гняв. Пламналите му очи не се отделяха от лицето на Джак и той внезапно си даде сметка, че мъжът пред него налъже и е готов да осъществи заканите си. Свали пистолета, Фил, спокойно повтори Джак и бавно пристъпи по посока на Филип Паркър. Свали го, Фил. Майната ти, копеле, отвърна той, но бавно свали пистолета. Вече не се целеше в челото на Джак, който си помисли, че може и да успее. Фил започваше да се колебае. В следващата минута, Джак щеше да се спусне към него и да отнеме оръжието му. Без да сваля очи от лицето на Фил. Той продължи да пристъпва бавно към него и когато почти го достигна, стаята отекна силен гърмеж и Джак изумено се втренчи в мъжа пред себе си. Пистолетът бе насочен право към гърдите му и в продължение на един дълъг Миг Джак не усети абсолютно нищо. Сигурен беше, че паркър не е улучил. В действителност, обаче, куршумът бе минал право през него. Той остана на мястото си, неспособен да помръдне. Фил Паркър на лапа долото на пистолета натисна спусъка и куршумът отнесе задната част на главата му. Кръвта и мозъкът му оплискаха цялата стена зад него. В този момент Джак почувства силна болка в гърдите и се отпусна на колене, опитвайки се да проумее случилото се. Всичко бе станало толкова бързо. Знаеше, че трябва да се обади на някого, преди да е загубил съзнание. Видя телефона на бюрото и бавно се присегна към него. Сграбчи слушалката, придърпа апарата към себе си и набра 911. Политна към пода, като едва дишаше, а в охото си чу глас на диспетчерката. Полицията слуша. Бях прострелен, Джак успя някакси да изговори нужните думи. Видя кръвта, която се процеждаше пред половера му на килима. От полицията повториха телефонния номер и адреса, той ги потвърди и ги информира, че входната врата е отворена. Обадете се на съпругата ми, дръзгаво промълви той и кратко продиктува номера и кратко, очите му започнаха да се затварят. Линейката вече пътува към вас. Ще бъде там след помалко от три минути, увери го диспетчерката, но той вече трудно разбираше думите. Защо линейка? Защо изпръщаха линейка? Не можеше да си спомни. Той искаше само лис. Затвори очи, отпусна се на мокрия и студен пот и чупронизителния война, приближаваща се сирена. Запита се, дали това е лис и защо вдига такъв шум. В следващия миг стаята около него се изпълни с безброй гласове, някой се опита да го премести. Сложиха нещо на лицето му, разни хора го дърпаха насам-натам, опъваха го, обръщаха го. А гласовете продължаваха да се надвикват. Той не можеше да си спомни какво правят всичките тези хора тук, не знаеше какво се случило. И къде беше Лис? Какво е кратко бяха сторили? Бавно започна да губи съзнание, но някой непрекъснато повтаряше името му и го викаше, а той искаше единствено Лис, а не тези непознати хора, които му кръщяха. Кои бяха те? И къде бяха жена му и децата му? Лис се още беше по в кухнята, когато и кратко се обадиха. Джак Б. Излязъл само преди 10 минути или си помисли, че може би се обажда Аманда. Остана много изненадана, когато чу нечи непознат глас. Човекът и кратко съобщи, че е полицай и че има основание да предполага, че съпругът и кратко е бил ранен в кантората им и е помолил да и кратко се обадят. Съобщи и кратко още че линейката вече пътува към кантората им. Съпругът ми? Ли се запита, дали някой не си прави майтап с нея. Думите на непознати и кратко се сториха напълно безсмислени. Джак бе излязъл от къщи само преди няколко минути. Да не би да е катастрофирал по пътя? Но защо не и кратко се обади самият той? Това беше пълна лудост. Съобщил е, че е бил прострелян. Отговори внимателно полицаят. Прострелен. Джак. Сигурен ли сте? Все още никой не е пристигнал на адреса, но човекът, който ни се обади, помоли да информираме съпругата му и ни даде вашия номер. Предполагам, че веднага ще тръгнете за болницата. Докато го слушаше, Лиси помисли, че трябва да се качи горе и да се прооблече, но след това се отказа. Ако думите на полицая бяха истина, ако Джак е ранен, трябваше да отиде при него възможно най-бързо. Благодари на човека, който и кратко бе позванил, и се затича към стълбището, за да повика Питър и да го помоли да наглежда Джейми. Ще се върна след няколко минути, извика тя и тръгна без повече обяснения. Грабна ключовете си от кухненския плут и изтича през вратата, както си беше по халът. Качи се в колата и по, е по алеята пред къщата им, като не спираше да се моли, нека Джак да добре молите. Господи, нека да добре молите. Думите, които бе чула по телефона, продължаваха да отекват главата и кратко човекът бе казал, че Джак е бил прострелен, прострелен, прострелен, но как би могъл Джак да бъде прострелен? В това нямаше никакъв смисъл. Беше коледа и той трябваше да приготви плънката за пойката. Лиси представяше изражението на лицето му и усмивката му на излизане от кухнята, виждаше фигурата му с панталона в цвят, как и червения полувър човекът, позванил на 911, е бил прострелен. Тя спря на паркинга пред кантората и ми видят две полицейски коли и линейка с включени светлини. Без да се бави, хукна с сила към сградата, за да види какво се случило. Затича се нагоре по стълбите, като тихичко повтаряше името му. Джак. Джак сякаш искаше да го повика, да го накара да. Разбере, че идва. Влезе вътре, но не можа да го види. Видя единствено групата полицаи и парамедици, които се суетяха около него. Вдигна поглед над тях и видя опръсканата скръв стена, пред която Филип Паркър бе пръснал главата си. Почувства, че и кратко се вие свят. Тялото му лежеше на пода. Покрито с брезент. А после, без да мисли, лизи с бута настрани един полицай и се надвеси над съпруга си. Лицето му бе пепеляво сиво, очите му бяха затворени и тя инстинктивно притисна ръка към устата си и се отпусна на колене край него. И тогава, сякаш почувствал присъствието и кратко, Джак бавно отвори очи. Парамедиците вече бяха включили система в едната му ръка и в момента обработваха раната на гърдите му. Половерът, който бяха разрязали, лежеше на окървавения килим край него. Навсякъде имаше кръв, по тялото му и по килима, и когато ли се надвеси над него, кръвта обагри и нейния хълът. Джак обаче е забеляза и се усмихна. Какво стана? Попита тя, твърдо оплашена, за да разбере и проумее случилото се. Паркър прошепна Джак и отново затвори очи. Парамедиците го пренесоха, възможно, най-внимателно на една носилка и той за миг под бели очи. След това обаче отново я погледна и се намръщи, твърдо решен да и кратко каже нещо. Обичам те, всичко е наред, Лис. Опита се да протегне ръка и да докосне, но не му достигнаха сили. Лис хукна редом с носилката, видя го да изпада в безсъзнание и изведнъж бе обхваната от силна паника. Парамедиците не можеха да спрат кървенето, кръвното му налягане бързо падаше. Някой грубо я е дръпна за ръката и я е набута в линейката, вратите зад тях се затръщнаха и линейката се понесе по улиците. Двамата парамедици продължиха да се борят за живота му, разменяйки си кратки, накъсани изречения. Той обаче не отвори повече очи, не и кратко проговори. Лис седеше на пода на линейката, неспособна да повярва на очите и ушите си. И тогава изведнъж единият парамедик започна да притиска гръдния кош на Джак, но кръвта продължи да блика като фонтан. Кръвта на Джак сякаш напълни цялата линейка, оплиска дрехите на лис. Тя чуваше единият парамедик, който повтаряше отново и отново няма пулс, няма кръвно налягане, никаква сърдечна дейност и ги гледаше, вцепенена от ужас. Когато стигнаха до болницата, медиците се обърнаха към нея Йонзи който през цялото време бе притискал гръдния кош на джак, скръбно поклати глава. Съжалявам, направете нещо, трябва да направите нещо, не спирайте, моля ви, не спирайте, лист цялата се тресеше от ридания. Моля ви, не дейте, той си отиде. Съжалявам, не си отишъл, не е, тя се разхълца, наведе се напред и притисна джак към себе си. Халът ти кратко целият бе обагрен в червено. Но тя притискаше към себе си безжизненото му тяло и чуваше свистенето на кислорода в кислородната маска. След това я отделиха от него и някой я введе в болницата, настания на един стол и я загърна в одеяло. Навсякъде около нея се чуваха непознати гласове. После внесоха носилката с тялото на Джак и когато погледна, Лиз видя, че одеялото, с което го бяха завили, покриваше и лицето му. Прииска и кратко се да махне това одеяло от лицето му, за да може той да диша, но носилката бързо мина край нея и се отдалечи. Не можеше да направи нищо. Не можеше да мисли. Не можеше да говори. Не беше в състояние да направи каквото и да било. Не знаеше дори къде е Джак в момента. Госпожо Съдърланд? Най-накрая една сестра бе застанала пред нея и я бе заговорила. Ужасно съжалявам за съпруга ви. Можем ли да се обадим на някого, който да дойде и да ви прибере? Не зная аз къде е той? Свалихме го долу. Лизи спита ужас от зловещия смисъл на думите и кратко. Решихте ли вече къде искате да го откараме? Да го откарате? а погледна неразбиращо. Сестрата сякаш и кратко говореше на някакъв чущ език. Ще трябва да се извършат известни приготовления. Приготовления? Лиз можеше единствено да повтаря думите на сестрата. Не можеше нито да разсъждава, нито да разговаря нормално. Какво бяха сторили с Джак? И какво точно се бе случило? Той беше прострелян. Къде е сега? Искате ли да се обадя на някого? Лиз не знаеше какво да и кратко отговори. На кого би могла да се обади? Какво се очакваше от нея в момент като този? Как можа да се случи това? Та ти да до кантората само за няколко минути, за да вземе една папка, след което трябваше да се върне и да приготви плънката. Докато се опитваше да проумее случилото се, един от полицайите се приближи до нея. Ще ви откараме от дома веднага щом сте готова. Лиз го изгледа с празен поглед. Полицаят и медицинската сестра се спогледаха. Има ли някой у вас? Децата ми, дръзгаво отговори Лис и се опита да си справи, но разтреперените и кратко крака не можаха да удържат. Полицаята прегърна през кръста, за да подкрепи. Бихте ли искала да се обадя на някой друг? Не зная. На кого да позвани свеста, че съпругът ти кратко е бил застрелен? На тяхната секретарка, Джин. На Керол. На майка си в Кънектикът. Без да разсъждава повече, Лизим съобщи телефонните номера на Джин и Керол. Ще им кажем да ви чакат в къщата. Лиз Кимна. Един от полицаите тръгна да звъни по телефона, а сестрата и кратко осигури чист, болничен хълът, с който да се прибере от дома, и кратко помогна да съблече нейния собствен хълът, напоен с кръв на джак. Ношницата и кратко също бе просмукана с кръвта му, но Лиз не я е съблече. Знаеше, че има приятели, на които би могла да се обади, но в момента просто не се сещаше за имената им. Цялото и кратко съзнание бе заето смисълта за Джак, който лежеше у и кратко шепнеше, че обича. Лиз благодари на сестрата за халата и обеща да го върне. След това тръгна боса по болничния коридор и излезе на двора. Където полицаите очакваха, за да закарат до дома и кратко, сестрата на регистратурата и кратко напомни да и кратко се обади, когато готова с приготовленията за погребението. Дори и думата приготовления и кратко прозвуча. Страшно и зловещо. Без да промълви дума, Ли се настани на задната седалка на полицейската кола. Взираше се невиждащо в гърбовете на двамата полицаи и дори не съзнаваше, че плаче. Когато стигнаха до тях, полицаите отвориха задната врата, помогнаха и кратко да излезе от колата и кратко предложиха да влязат в къщата заедно с нея. Тя обаче отрицателно поклати глава и се разрида на глас, забелязала Керал, която вървеше по алеята към нея. Точно в този момент пристигна и Джин. Двете жения прегърнаха и трите се разплакаха наодържимо. Никой от тях не бе в състояние да проумее случилото се. Не можеха да си го обяснят. Инцидентът с Джак бе твърде зловещ, за да е истина. Не беше възможно това да се случи точно с Джак. Обикновените хора като тях не умираха по този начин. Той е убил Яманда, Аманда, пресълзи съобщи Джин. Полицаят съобщил и кратко за смъртта на Джак и бе разказал всички подробности. Децата са добре или поне са живи. Били са свидетели на убийството. Но той не ги е наранил. Филип Паркър бе убил Ламанда и Джак, а след това бе застрелял и себе си. Разрушителният му гняв бе застигнал всички тях. Сега децата му бяха сирачета, Лиз обаче мислеше единствено за собствените си деца. Не знаеше как да им съобщи новината. Знаеше, че в мига, в който я видят, те веднага ще разберат, че се е случило нещо ужасно. По косата кратко имаше кръв, Кръвта от нощницата й кратко и бе избила попредницата на памучния хълът, който бе получила в болницата. Изглеждаше така, сякаш самата тя бе претърпяла злополука. Приличаше на обезумяла, застанала на леята пред къщата, приковала невиждащия си поглед в двете жени пред себе си. Зле ли изглеждам? Попита тя Керъл, издухано си и се опита да се овладее заради децата. Като Джаки Кенеди в Далъс. Безцеремонно отвърна Керал и Лис потръпна от това описание. Тя огледа сивия памучен хълът, по който бяха избили кървави петна. Можеш ли да ми изнесеш един чист хълът? Ще изчакам в гаража. И гребен. Докато чакаха Керал, Лис продължи да ридае в прегръдките на Джин, опитвайки се да разбере случилото се, да се овладее и да измисли как да съобщи ужасната новина на децата. Трябваше да им каже истината. Но си даваше сметка, че каквито и думи да подбере в момента, днешния ден ще окаже влияние върху целия им живот от тук насетне. До на Дните си децата и кратко щяха да носят този ужасяващ товар. Лис продължаваше да хълца неконтролируемо, когато Керъл се върна с гребен и чист розов хълът. Лис го навлече върху болничния хълът и среса косата си без огледало. Как изглеждам сега? Попита отново. Не искаше да изплаши децата с вида си. Честно, изглеждаш ужасно, но поне няма да ги стреснеш. Искаш ли да влезем заедно с теб? Лис кимна утвърдително и те я последваха през вратата, която свързваше гаража с кухнята. От всекидневната долитаха гласовете на децата. Лис помоли двете жени да изчакат в кухнята, докато тя съобщи ужасната вест на децата. Чувстваше, че е длъжна да остане на тях, но не можеше да си представи как точно ще го направи. Завари Питър и Джейми да си играят на канапето. Двамата се боричкаха и се смееха щастливо. Джейми пръв вдигна поглед и я забеляза. Цялото му същество сякаш замря, когато я зърна. Къде е татко? Попита той, сякаш вече знаеше. Джейми понякога забелязваше неща които оставаха скрити за останалите. Не е тук, честно отвърна Лис, опитвайки се да запази самообладание. Къде са момичетата? Горе, отвърна Питър и я изгледа с тревога. Какво се е случило, мамо? Отиди и ги повикай, миличък. Моля те. Сега той беше глава на семейството, макар все още да не го знаеше. Без да каже и дума, Питари стича нагоре по стълбите и миг по-късно се върна заедно с сестрите си. Всички изглеждаха изключително сериозни. Сякаш вече усещаха, че животът им ще се промени необратимо. Прикуваха погледи в майка си, която седеше на канапето. Изглеждаше раздърпана и замаяна. Ела ти седнете, подкани ги тя и те инстинктивно се скупчиха около нея. Тя протегна ръка. Погали всяко дете и въпреки отчаяните опити, които полагаше да се овладее, сълзита отново обляха лицето и кратко, лиздокосваше главичките на всяко едно от децата си и местеше поглед от едно личице към друго. После придърпа Джейми към себе си. Трябва да ви кажа нещо ужасно, преди малко се случи нещо страшно. Какво се случило? Попита Меган, обхваната от паника, и се разплака преди останалите. Какво има? Става дума за татко, простичко рече Лис. Бил е застрелян от съпруга на една клиентка. Къде е той? Попита Ани и се разплака като се страси. Питър и останалите я гледаха невярващо. Сякаш все още не можеха да проумеят сериозността на случилото се. А и как биха могли? Самата Лис все още не можеше да повярва смъртта му. В болницата успя да рече, но тъй като не искаше да ги подвежда, Осъзна, че трябва да им каже истината, колкото и ужасна да е тя, и да им нанесе удара, който щяха да помнят до края на дните си. От тук нататък всеки един от тях щеше да живее с спомена за този ден, щеше да го преживява отново и отново, да си го припомня милион пъти до края на живота си. Той е в болницата, но мря преди половин час и много ви обичаше всички вас. Тя ги притисна към себе си, обгърнала с ръце раменете им. Придърпа поблизо телцата им, разкъсвани от мъчителни ридания. Толкова съжалявам, додаде пресълзи Лис. Толкова съжалявам, не. Едновременно възкликнаха момичетата. Питър се тресеше от безмълвни ридания, а Джейми се вгледа в майка си. Изправи се, изтръгна се от прегръдката и кратко и започна бавно да отстъпва далеч от нея. Не ти вярвам. Това не е истина, заяви той и хукна нагоре по стълбите. Лиз го последва. Завари го свит въгъла на стаята му. Плачеше, обвил главата си с ръце, сякаш опитваше да се предпази от удара, който му бе причинила с думите си, да се защити от сполетялата ги ужасна трагедия. Лиз едва успя да го вдигне от земята, седна заедно с него на леглото и го залюля в прегръдките си. И двамата плачеха. Татко много те обичаше, Джейми. Толкова съжалявам, че това се случи. Искам той да се върне, промълви Джейми, задавен от ридания. Лис продължи да го люлее в прегръдките си. А също. През целия си живот не бе изпитвала такава агонизираща мъка. Нямаше и най-малка представа как да отеши децата си. Защото отеха просто нямаше. Ще си дойде ли? Не, миличък, няма. Не може да се върне. Той си отиде. Завинаги, тя кимна, неспособна да произнесе думата. Подържа го така още известно време, а след това нежно го пусна, изправи се и хвана ръката му. Хайде да слезем долу при другите. Джейми кимна и я последва по стълбите, където останалите деца се притискаха едно в друго и плачеха. Керъл и Джин стояха заедно с тях. Въздухът в стаята бе натежал от скръп и мъка. А коледната лха и отворените подаръци изглеждаха коштунствено празнични. Струваше им се невероятно, че само два часа порано. Всички заедно бяха отваряли подаръците си и бяха закусвали доволни и щастливи. А сега него вече го нямаше. Завинаги. Мисълта за това бе непоносима. И как да продължат живота си от тук насетне? Как да го направят? Лиз нямаше представа, какво ще прави от тук нататък. Но малко по малко, бавно и мъчително трябваше да стори онова, което се очаква от нея. И тя го знаеше. Лиз заведе всички в кухнята и се разрида отново, когато видя, че чашата му за кафе и салфетката му бяха все още на масата, Керал тихичко ги прибра и наляна на всички по чаша вода. Всички плачеха и това сякаш продължи часове наред. Най-накрая Керал отведе децата на горния етаж, за да даде на Лис и Джин възможност да обсъдят приготовленията за погребението. Трябваше да се обадят на много хора. А също и на родителите на Джак, които живееха в Чикаго. Брат му живееше във Вашингтон, майката на Лис в Кънектикът, а брат и Кратко в Ню Джърси. Трябваше да се обадят на приятелите му, на вестниците, на обредния дом. Лиз трябваше да реши какво погребение иска. Добре би било да позвани и на техни колеги, бивши партньори и клиенти. Джин бързо си водеше бележки. Налагаше се Лиз да реши каква опало иска. И дали тялото на Джак да бъде погребано или кремирано. Двамата никога не бяха обсъждали този въпрос или спочувства, че и кратко се гади при мисълта за това. Трябваше да помисли и да се погрижи за толкова много неща. Да се справи скуп зловещи подробности. Трябваше да напишат некролог, да извикат свещеник, да изберат ковчег, все мрачни, невероятни, ужасяващи задължения. Докато слушаше глас на Джин, Лизба залята от вълна на паника и безмълвно прикова поглед в жената, с която бе работила в продължение на 6 години, едва успявайки да потисне желанието си да се разпищи. Това не се случваше с тях. Къде беше той? И как щеше да продължи да живее без него? Какво щеше да стане с нея и децата и кратко? Най-накрая Лис просто сведе глава и се разрида отново, а безвъзвратността на случилото се се стовари отгоре и кратко с цялата си сила. Съпругът и кратко бе прострелян от един лунатик. Джак си бе отишъл. А тя и децата бяха останали съвсем сами. Глава трета Лизи скара останалата част от деня е с усещането, че се движи под вода. Непрекъснато идваха хора. Едни лица се сменяха с други. Пристигаха цветя. А тя изпитваше непоносима болка и... Себореше с силните пристъпи на паника, които заплашваха да отдавят в силните си вълни. Единствената и кратко връзка с действителността бе постоянната и кратко тревога за децата. Какво щеше да стане с тях? Как щяха да преживеят тази трагедия? Агонията, изписана на лицата им, отразяваше чувствата, раздиращи собствената и кратко душа. Подобна жестокост и кратко изглеждаше немислима, но ето, че се бе случила точно с тях и тя бе бе силна да промени хода на нещата и да облегчи страданията на децата си. Чувството и кратко за безпомощност беше всепоглъщащо. Животът ти кратко бе попаднал във водовъртеж, от който нямаше излизане. Имаше чувството, че, повлечена от огромна вълна, се носи към висока тухлена стена и не може да направи нищо, за да се спре. После осъзна, че всичките вече бяха достигнали до стената, която не могат да прескочат, още сутринта, когато Филип Паркър бе застрелял съпруга и кратко. Съседите започнаха да носят храна, а се обади на всички познати и приятели, за които се сети, включително и на Виктория от най-близката приятелка на Лис в Сан-Франциско. Тя също беше адвокат, макар да се бе отказала от кариерата си преди пет години, за да се остане в къщи с трите си деца. След дълги години на напразни надежди най-накрая бе родила тризнаци, заченът им витро, и бе решила, че иска да се остана у дома с тях, за да им отдели цялото си внимание. Виктория бе единственият човек, когато ли спомнеше и различаваше в многоликата тълпа. Лицата на всички останали и кратко се струваха неясни ясни и размити, и тя изобщо не си спомняше с кого бе разговаряла преди малко, не знаеше кой е бил в дома и кратко, за да и кратко изкаже съболезнованията си. Виктория пристигна веднага. Носеше си чанта с дрехи за няколко дни. Съпругът и кратко се бе съгласил да се грижи за момчетата, и тя възнамеряваше да остане колкото е нужно. В момента, в който я е зърна на вратата на спалнята, Ли се разрида на удържимо. Виктория остана при нея цял час, като плачеше заедно с нея и я притискаше към себе си. Но дори и Виктория не знаеше какво да каже. Не съществуваха думи, които да намалят болката на Лис, и тя дори не се е и опита да ги търси. Двете просто стояха една до друга, прегръщаха се и плачеха заедно. Лис се опита да обясни какво точно се бе случило, да се опита да го асимилира и приеме, но докато преразказваше събитията от сутринта, те и кратко изглеждаха напълно лишени от смисъл и логика. Когато Виктория пристигна, Лис все още бе облечена с окървавената си нощница и болничния халат. След като прекараха известно време заедно... Виктория и кратко помогна да ги съблече и внимателно я заведе в банята. Но дори и душът не помогна. Нищо не помагаше. Зализ нямаше никакво значение дали яде, пие, плаче или говори. Колкото и да размишляваше, колкото и пъти да си припомняше случилото се, крайният резултат винаги бе един и същ мислеше си, че като изкаже всичко с думи, може да и кратко улекне, но не стана. През цялото това време на Лизи кратко се искаше единствено да излезе от спалнята и да провери как са децата и кратко. Керол седеше при Джейми и момичетата, Питър бе отишъл за малко до дома на Джесика, а Джин продължаваше да провежда безкрайни телефонни разговори. Виктория се опита да накара Лиз да полегне, но тя отказа. Покъсно през деня Джин и кратко напомни, че е длъжна да помисли за приготовленията за погребението. Лиз вече бе започнала да мрази тази дума и не желаеше да я чуе никога повече. Смисълът ти кратко. Съдържаше целия ужас на случилото се с тях. Приготовления. Това означаваше избор на обреден дом, на ковчег, на костюм, с който да облекат трупа му, и на стая, в която хората да дойдат и да му се поклонят, сякаш той беше някакъв предмет или рисунка, но не и човек. Лиз вече бе решила, че ковчегът трябва да е затворен. Не искаше хората да го запомнят като мъртвец. Държаше всички да си го спомнят такъв, какъвто беше при живе, засмян и общителен приятел, страхотен баща и ненадминат адвокат. Не желаеше хората да видят в какво се е превърнал, не и кратко се щеше да излага на показ безжизненото тяло, което Филип Паркър бе унищожил само с един куршум. Ли знаеше... Че точно в този момент семейството на Аманда Паркър преживява същия този ужас, разбираше, че децата и кратко сигурно са съсипани. Те бяха все още съвсем малки или сбе информирана, че сестрата на Аманда ще ги вземе при себе си. Въпреки това обаче не можеше да мисли за тях в момент като този, всичките и кратко страхове и тревоги бяха съсредоточени върху собствените и кратко деца. Помоли Джин да изпрати цветя в обредния дом от тяхно но и реши. Че след няколко дни ще позвани лично на майката на Манда. За момента, обаче, бе прекалено разстроена и съсипана и можеше само да плаче за тях и да им съчувства от разстояние. Вечерта пристигнаха братът на Джак от Вашингтон и родителите му от Чикаго. На следващата заран тръгнаха заедно с лискам обредния дом, за да се погрижат за погребението. Джин отида заедно с тях, а също и Виктория която държеше ръката на Лиз през цялото време, докато избираха ковчега. Спряха се на ковчег от тъмен махагон с месингови дръжки и подплата от кадифе. Служителите в обредния дом говореха така, сякаш бяха отишли там да избират кола, а не ковчег за джак. Те обсъждаха различните възможности и альтернативи с такова спокойствие, а думите им звучаха толкова налудничаво, че на Лиз изведнъж и кратко се прииска да избухне в истеричен смях. Следващия миг обаче отново се разрида неудържимо. Вече изобщо не можеше да се владее. Имаше чувството, че е неспособна да спре или промени силните емоции, които заплашваха да я е погълнат. Съдбата я бе запокитила сред огромните вълни на отчаянието и тя не виждаше обратен път към спасителния бряг. Запита се дали някога отново ще се почувства нормална, дали ще може. Отново да разсъждава разумно, да се смее, да се усмихва. Да чете списания и да върши всички уния обикновени неща, с които е изпълнено ежедневието на хората. А всеки път, когато минеше край украсената коледна лха, а възприемаше като безмълвно обвинение, като грозен спомен на като призрак от една от минала коледа. Тази вечер около масата за вечеря се събраха петна десетина човека. Виктория, Керол, Джин, братът на Джак, Джеймс, на когото бе кръстен Джейми, родителите на Джак. Нейният собствен брат, с когото не беше особено близка, приятелката на Питър Джесика, един приятел от Алай, съученик на Джак, и децата. През цялото време идваха и си отиваха други хора, входният звънец не спираше да звъни, пристигаха цветя и храна от съседите. Лизи чувството, че целият свят вече е научил за трагедията им. Джин успешно се справяше с пресата и държеше репортерите на разстояние. Случилото с Джак бе публикувано на първа страница на вечерните вестници, а децата видяха репортажа по телевизията. Лиз обаче ги накара да спрат телевизора в момента, който осъзна какво гледат. След като децата се качиха по стаите си на горния етаж и възрастните се заеха да обсъдят последните подробности за погребението, входният звънец иззвъня и Керал отида да отвори вратата. Беше майката на Лис Хелън, която току-що бе пристигнала от канектикът. В мига, в който зърна дъщеря си, тя избухна в ридания. О, Господи, Лиз, изглеждаш ужасно, зная, майко. Съжалявам аз. Не знаеше какво да и кратко каже. Никога не бе изпитвала особена близост към майка си и в нейно присъствие винаги се чувстваше наловко и некомфортно. Беше и кратко много полезно да се общува с нея от разстояние. Майка и кратко често изразяваше на одобрение от решенията на дъщеря си, но джак неизменна им служеше като буфер и намаляваше напрежението помежду им. Лиз никога нямаше да и кратко прости пълната липса на разбиране и състрадание по отношение на най-малкия и кратко внук. Майка и кратко винаги бе смятала, че решението им да имат пето дете е повече от глупаво. На нея и четири и кратко се струваха твърде много и категорично заявяваше, че желанието им за пет деца е смешно и прекалено. Керал и кратко предложи вечеря, но Хелън отговори, че е хапнала в самолета. Седна до кухненската маса редом с другите и позволи на Джин да и кратко сипе кафе. Мили! Боже, Лис, какво ще правиш сега? Премина към същността на проблеми, преди още да отпила от кафето си. Останалите просто се опитваха да преживеят деня, като се стараеха да ограничат мислите и плановете си в рамките на следващия час и внимаваха да не изрекат на глас някоя тревожна мисъл или неудобен въпрос. Майката на Лиз обаче изобщо не се церемонеше и без никакво колебание заговори точно за нещата, които всички други старателно отвягваха. Ще трябва да се откажеш от тази къща. Нали разбираш, че ще ти е много трудно да се справиш сама? Ще се наложи и да закриеш кантората. Не би могла да се справиш без него. Лис се боеше точно от това. Майка и кратко, както обикновено, бе извадила на показ най-съкровените и кратко страхове и ги бе развяла пред лицето и кратко, докарвайки я е до състояние, в което просто не можеше да си поеме дъх от ужас. Думите на Хелън прозвучаха като ехо на унези, изречени преди 9 години, няма да се опиташ да гледаш това бебе у дома, нали? Мили Боже, Лис, отглеждането на едно такова дете в къщата ще унищожи и останалите деца. На майка и кратко винаги можеше да се разчита да изрече на глас на ужасните и кратко страхове. Джак е бе кръстил гласът на съдбата, но винаги бе възприемал думите и кратко с усмивка. Тя не е в състояние да те принуди да извършиш нещо, което не желаеш, постоянно и кратко бе повтарял Джак. Но къде е той сега? И какво щеше ще да стане? ако майка и кратко имаше право. Ами ако наистина се наложи да продаде къщата и да закрие кантората, как изобщо щеше да съществува без Джак? Онова, което трябва да направим в момента, е да се опитаме да преживеем онова, което ни очаква в понеделник, твърдо е прекъсна Виктория. Бяха решили поклонението да се извърши в обредния дом през уикенда, а погребението да се състои в понеделник в гробището Сейнт Хилари. Всичко станало ще се подреди от само себе си. Погребението в понеделник беше единствената им цел за момента събитието, върху което Лис трябваше да съсредоточи вниманието си. След това всичките ще да и кратко помогнат да събере разбитите парченца от живота си. Близките и приятелите и кратко ще да подкрепят, както правеха в момента. И всичките знаеха, че все още е рано да се правят планове за бъдещето. Настоящето беше достатъчно мрачно и потискащо, за да се безпокоят за бъдещето. Лис седеше до кухненската маса. А съзнанието и кратко непрекъснато е връщаше обратно към коледния ден. Случилото се наистина беше кошмар, който щеше да ги съпътства вечно. Децата никога вече нямаше да украсят коледна алхичка, да се заслушат в коледна песничка или да отворят подарък, без да си спомнят за трагедията, Сполетяла баща им в една коледна сутрин, както и скръпта и безнадъжността, изпълнили душите им след това. Съсипана и опустошена от мъка, Лизо гледа хората, събрали се, за да й кратко помогнат. Хайде, Ела! Защо не се качиш, за да си полегнеш за малко, тихичко я е подкани Виктория. Тя беше дребна жена с тъмна коса и кафяви очи, но говореше с твърд, нетърпящ възражения тон. Лизо баче не се противеше. В момента се нуждаеше от силата и решимостта на приятелката си. Навремето, докато Виктория бе все още практикуващ адвокат, Лизнаше Гая наричаше Страшилището на съдебната зала. Тя специализираше в областта на противоправните нарушения срещу личността и се славеше като адвокат, спечелил няколко изключително големи обещатения в полза на клиентите си. Разсъжденията за успехите на Виктория обаче отново насочиха мислите на Лиз към Джак, към Аманда и към трагедията, случила се с тях. Отново се разплака и тръгна бавничко нагоре по стълбите към спанята си. Виктория а следваше по петите. Лиза помоли да предаде на Питър да преспи тази нощ в стаята на Джейми и да настани майка и кратко в стаята на Питър. Братът на Джак, Джеймс, щеше да спи на канапето в кабинета на Джак, намираш се в съседство с спальнята им, а нейният брат щеше да се настани във всекидневната. Къщата беше пълна догоре. Джин щеше да преспи на двойното легло в стаята на Керол, а Лиз вече бе помолила Виктория да остане заедно с нея спалнята. Всичките тези хора и кратко желаяха доброто и, подобно на приятелска армия, бяха готови да се включат в предстоящата трудна битка заедно с нея. Където и да погледнеше, Лиз виждаше хора. Питер и Джесика си говореха в стаята на едно от момичетата, а Джейми седеше с кута на Меган. В момента не плачеха и изглеждаха сравнително спокойни. Виктория поведе Лис към спалнята и кратко. Тя се отпусна на леглото и се загледа в тавана. Чувстваше се като пребита. Ами ако майка ми има право, вик. Ако се наложи да продам къщата и да затворя кантората. Ами ако китай вземе, че ни обяви война й. Бомбардира къщата в деня на погребението. Искаш ли да опакуваш багажа си още сега, или ще оставиш това за покъсно? Ако си стегнеш багажа още сега, дрехите ти ще се намачкат, но пък ако изчакаш, нещата ти могат да бъдат съсипани, в случай, че бомбата улучи къщата. Е, какво ще кажеш, Лис? Сега ли ще си прибереш багажа, или ще изчакаш? Виктория се усмихваше или се разсмя за пръв път през този ден. Мисля, че майка ти измисля проблеми. За които изобщо не трябва да се притесняваш. Не и в момента. А вероятно и по-късно. И какво точно се опитва да ти каже тя? Че си некадърен адвокат и не би могла да работиш без него? Стига, моля ти се. Та самият Джак често повтаряше, че си подобра от него. Виктория искрено вярваше в това. Лис познаваше законите в дълбочина и макар да не умееше да се перчи и надува в съдебната зала, тя компенсираше известната си стеснителност с изключителни познания и прецизност. Той говореше така от кортуазия, възрази Лис и очите й кратко отново се напълниха със сълзи. Господи, беше и кратко невъзможно да приеме, че Него вече го няма. Къде е Той? Искаше си го обратно. Още сега. Вчера сутринта двамата лежаха заедно в това същото легло, а предишната нощ се любиха в него. Сълзите потекоха по лицето и кратко. Тя никога повече нямаше да се люби с него, никога нямаше да обича отново. Имаше чувството, че и нейният живот, също като неговият, е приключил. Ти знаеш и тълкуваш законите по-добре от всеки друг адвокат, когато познавам. Виктория се опита отново да насочи вниманието и кратко към настоящето. Знаеше какви ужасни мисли и страхове се въртят в главата на Лис, макар че тя не винаги ги изричаше на глас. Джак, също като мен, обичаше да се перчи в съдебната зала. Освен това и двамата умеем да блафираме. Все забравяше, че трябва да престане да говори за него така, все едно че с тях в стаята. Да, и виж докъде го докара това. Вчера му казах, че Филип Паркър ще убие, ако блокираме бизнеса и замразим авуарите му. Не знаех обаче, че той ще убие и Джак. Лиз отново избухна в сълзи. Виктория седна до нея на леглото, прегърна я и изчака пристъпа да отмине. Малко след това майката на Лиз застана на вратата на спалнята. Как е тя? Майка и кратко гледаше право във Виктория. Сякаш Лиз беше в безсъзнание и не би могла да ги чуе. В определен смисъл тя наистина. Имаше усещането, че се е отделила от тялото си и наблюдава отстрани всичко, случващо се около нея. Добре съм, мамо. Всичко е наред. Последното беше пълна глупост, но какво друго би могла да и кратко каже? Струваше и кратко се, че е длъжна да докаже пред майка си, че може да се справи с това. В противен случай щеше да излезе, че майка и кратко е права и тя, рано или късно ще изгуби и къщата, и адвокатската си практика. Не ти личи, мрачно възрази майка и кратко. Утре ще трябва да измиеш косата си и да си сложиш малко грим. Утре ще е най-добре да умра, за да не ми се налага да премина през всичко това, искаше да и кратко каже Лис, но не можеше. Нямаше смисъл да се кара с нея точно сега. И без бездруго си имаше достатъчно тревоги и най-кратко трябваха допълнителни семейни връжди и противоречия. Джак, също като нея, не беше близък с брат си, но ето, че и той бе пристигнал. А и за децата бе добре да видят отново всичките си близки. Късно вечерта Лизи и Виктория легнаха на спалнята и заговориха за него и за случилото се сутринта. Това беше кошмар, който никога от двете нямаше да забрави и от който едва ли щеха да се възстановят напълно. Лиз вече бе разговаряла по телефона с няколко човека, които я бяха уверили, че никога няма да се съвземе след една толкова ужасна загуба. Други двама пък бяха посъветвали, че най-доброто, което би могла да направи, е да продължи с живота си, да излиза и да се вижда с хора, и, ако има късмет, токовиш са омъжила отново след 6 месеца. Късмет. Как изобщо би могло да им хрумне подобно нещо и как смееха да и кратко казват какво да прави? Да продаде къщата, да си купи нов дом, да се премести в града, да си намери нов съдружник в кантората, да се откаже от практиката си, да каже на децата това, а да им спести онова, да си купи куче, да кремира тялото на джак, да разпръсне праха му над моста, да не позволява на децата да присъстват на погребението, да е сигурна, че те ще го видят за последен път преди ковчегът да бъде затворен. Да направи всичко възможно децата да не виждат трупа, за да не го запомнят по този начин. Всеки се чувстваше свободен да и кратко даде някакъв съвет, да изрази мнението си по въпроса. А тя вече бе изтощена до смърт от безкрайните им съвети. В крайна сметка обаче всичко опираше до едно и също, Джак вече го нямаше и от тук нататък тя трябваше да се справя сама. Тази нощ тя не заспа до 5 часа сутринта. Виктория лежа будна до нея и я слуша през цялата нощ. В 6 часа Джейми влезе в стаята и се качи в леглото при тях. Къде е татко? Попита той или спочувства, че цялото му телце потрепери, когато и кратко зададе въпроса. Нима вече бе забравил. Може би случилото се бе толкова травмиращо за него, че той съзнателно бе потиснал спомена за смъртта на Джак? Той е мъртъв, миличък. Един лош човек го застреля. Зная, разумно отвърна той я погледна, легнал на мястото, на което баща му бе спал само преди един ден. Питам те, къде е сега? Изгледа е така, сякаше чудеше на глупостта и кратко. Как би могла да си помисли, че е забравил? Ли се усмихна тъжно. Той е в обредния дом и днес ще отидем там. Но в действителност е на небето при Господ. Лиса се надяваше, че това поне е истина и че онова, в което винаги бе вярвала горещо, наистина съществува. Надяваше се. Джак да е щастлив там, изпълнен с любов и покой. Дълбоко в сърцето си обаче Лиз не беше толкова сигурна. Толкова много искаше да го върне при себе си, че не можеше напълно да повярва в безметежното щастие на задгробния живот. Как може да се намира на две места едновременно? Духът му, всичко това, което познаваме и обичаме у него, е на небето при Господ, и тук при нас, сърцата и душите ни. Тялото му е в обредния дом и той изглежда, като заспал. Очите и кратко отново се напълниха със сълзи, а Джейми Кимна, удовлетворен от отговора и кратко. Кога ще го видя отново? Когато и ние отидем на небето при него. Но това ще стане, когато станеш много, много стар. Защо онзи лош човек го застреля? Защото е бил много ядосан и луд. Освен татко е убил и още една жена. А след това е застрелял и себе си, и сега вече не може да дойде и да нарани някого от нас. Запита се, дали Джейми не се страхува именно от това и се постара да успокои страховете му, пък били те и неизречени на глас. Татко нещо лошо ли му е сторил? Добър въпрос. Татко направи нещо и много ядоса онзи човек, който бе постъпвал много лошо със съпругата си. Татко поиска от съдията да вземе пари от него и да ги даде на жена му. И той застреля татко, за да си върне парите? Нещо такова. И съдията ли застреля? Не. Него не. Джейми Кимна, замислен върху чутото, след което се притисна към нея и остана да лежи в леглото и кратко. Виктория стана и влезе в банята да си вземе душ. Очакваше ги един дълъг ден и искаше да се приготви на време, за да може след това да окаже на лист помощта, от която ще има нужда. Тя и децата щеяха да преживеят още един неописуемо кошмарен и тъжен ден. Оказа се, че нито Виктория, нито лис бяха изцяло подготвени за онова, което ги очакваше. Цялото семейство отида в обредния дом и всички сбухнаха в ридания в мига, в който зърнаха ковчега. Лис бе поръчала бели рози и целият ковчег, както и плотато около него, бяха засипани с рози, а в задушната зала се усещаше тежкият им аромат. Дълго време в стаята отекваха единствено риданията на опечелените. След това Джеймс и Виктория изведоха децата, като взеха и майката на Лис със себе си. Тя остана съвсем сама смаха гоновия ковчег, който му бе избрала, и с мъжа, когато бе обичала почти 20 години и който лежеше положен в него. Как можа да се случи това? Прошепна тя и коленичи край него. Какво ще правя сега без теб? Коленичила върху износения килим, Лис положи ръка върху гладката дървена повърхност на ковчега, а лицето й кратко се окъпа в сълзи. Това, което се случваше с тях, бе толкова неправдоподобно, неразбираемо и непоносимо. Никога не бе допускала, че ще може да преживее подобна трагедия, но ето, че сега и кратко се налагаше. Просто нямаше избор. Съдбата и кратко бе отредила този удар и тя трябваше да го преживее, ако не заради друго, то поне заради децата. След известно време Виктория се върна за нея и всички отидоха да хапнат нещо. Лиза обаче не можеше да се докосне до храната. Децата вече бяха започнали да разговарят помежду си. Питър се заяждаше с момичетата, опитвайки се да ги ободри, и седнал до Джейми, му помагаше да изяде хамбургера си, като едновременно с това не изпускаше майка си от поглед. За една нощ всичките сякаш изведнъж поръснаха и помъдряха. Питър като чели вече не можеше да си позволи Лукса да се държи като тинейджер. Беше станал мъж. Дори и момичетата и кратко се сториха по-големи, а Джейми вече не приличаше на невръсно хлапе. Всичките полагаха неимоверни усилия да бъдат силни, да подкрепят майка си в огромната и кратко мъка, да намерят отеха един в друг. След като се нахраниха, Керъл закара децата у дома, а останалите, заедно с лис, се върнаха в обредния дом. През целия следобед прииждаха хора, за да се поклонят пред тленните останки на Джак, да поплачат за загубата му, да отешат лис и да побъбрят с приятели през градата на обредния дом. Лиз имаше чувството. Че присъства на един безкраен коктейл без храна, но с много сълзи, на който Джак, положен в ковчега си в края на залата, бе почетен гост. Лиз се се надяваше, че той ще стане от него и ще заяви пред всички, че това никога не се е случвало и че всичко е само една ужасна шега. Макар, че шега нямаше и поклонението продължи цяла вечност. Последва още един ден в обредния дом. Лизи спадашето състояние на пълна апатия. То едва овладяваше пристъпите си на паника, но иначе изглеждаше изключително овладяна и спокойна, и някои хора дори започнаха да се питат дали не опоена. Тя обаче караше безуспокоителни, движеше се като на автопилот и правеше онова, което се очакваше от нея. Понеделника дойде, окъпано тярка. Слънчева светлина и лизо да отново до обредния дом, за да прекара известно време насе с него. Беше решила да не отваря ковчега и сега се разкъсваше от противоречиви чувства и огризения. Чувстваше, че е длъжна да го зърне за последен път, но си даваше сметка, че не би могла да го стори. Не искаше да го запомни по този начин. Беше го видяла за последно в инейката, а също и напода на кантората им само минути преди да умре, и този спомен бе достатъчно мъчителен и жесток. Ли се боеше, че, ако го види отново, може да се пречупи и да изгуби напълно и малкото останало и кратко самообладание и самоконтрол. Тръгна си мълчаливо, прибраса от дома и завари децата да я чакат във всекидневната заедно с техните чичовци, баби и дядовци. Майка и кратко носеше черен костюм, а момичетата бяха облечени с тъмносини рокли, купени им от баба им. Питър бе облякал първия си тъмен костюм, който Джак му бе купил само преди месец, а Джейми носеше белизър и сив панталон. Лиз облече една стара черна рокля, която Джак много харесваше, и взе назаем от джин едно черно палто. Облечени строго, но изискано, те застанаха с опечалени лица на първия ред на църквата Сейнт Хилари и Лиз Дочу, зад гърба си тихия плач на присъстващите. Службата беше сърдечна и кратка, църквата бе претъпкана с хора и навсякъде имаше цветя. За случилото се след това, сякаш бе обвитов мъгла. Джин и Керол се бяха погрижили в къщата им да се сервира храна и оттам минаха повече от сто души, които дойдоха да хапнат, да пийнат и да изкажат искрените си съболезнования. Алис мислеше единствено за това, че го бяха оставили съвсем сам в гробището. Тя бе оставила върху ковчега една единствена червена роза, целунала бе ковчега и се бе отдалечила, хванала Джейми за ръка, придружена от Питър, който я подкрепеше, обгърнала през раменете. В този момент бе изпитала толкова непосилна, заслепяваща болка, че беше сигурна, че ще я помни до края на дните си. През останалата част от деня се движеше като робот. Два часа след като всички познати си тръгнаха, братът на Джак хвана своя полет за Вашингтон, нейният собствен брат отлетя за Нью Йорк, а родителите на Джак за Чикаго. Виктория се прибрал дума, но обеща да намине на следващия ден заедно с момчетата. Джин също си отиде от дома, а майката на Лис щеше да отпътувана. Следващата заран. И тогава тя щеше да остане сама с децата, изправена пред остатъка от живота си, който ще трябва да изживее без него. Когато децата тази вечер най-сетне си легнаха, Лизи майка и кратко седнаха да поговорят във всекидневната. Коледната елха, клюмнала и повехнала, все още си стоеше на мястото. Майката на Лис потупа ръка и кратко. А очите й кратко се напълниха със сълзи. Ужасно съжалявам, че това се случи с теб. Тя бе загубила съпруга си, бащата на Лис, преди 10 години, но тогава той беше на 71 години и бе боледувал дълго и мъчително. Беше имала време да се подготви за неизбежното, а и децата й кратко вече бяха пораснали и напуснали дома им. Хелън също бе преживяла болезнено загубата на съпруга си, но онова изобщо не можеше да се сравни с шока. Преживен от Лис, и тя го знаеше. Толкова съжалявам, прошепна тя, а сълзите продължиха да се търкалят по лицето и кратко. Нямаше какво друго да се каже. Двете останаха прегърнати дълго време и за пръв път след раждането на Джейми си спомни, че обича майка си и кратко прости за нещастието. Несправедливата загуба по един ужасен начин ги безближила отново, донесла им бе някакво изцеления и Лизи изпитваше благодарност поне за това. Благодаря ти, мамо. Да направи ли чаша чай, най-накрая попита Лис и двете заедно отидоха в кухнята. Докато отпиваха от чая си, седнали край кухненската маса, майка и отново я попита дали възнамерява да продаде къщата. Лис само се усмихна. Този път въпросът не я е разстрой толкова. Това очевидно бе начинът на майка и кратко да и кратко покаже, че се безпокои за нея и че иска да е сигурна, че всичко с дъщеря и кратко ще бъде наред. Лизнай накрая бе осъзнала, че майка и кратко просто се нуждае от повече увереност. Не знае как ще постъпя, но съм сигурна, че ще се оправим. Двамата с Джак бяха спестили достатъчно пари през годините. Освен това, Джак имаше застраховка живот, възлизаща на доста сериозна сума. А и тя, естествено, имаше адвокатската си практика, от която да се издържа. Парите не бяха проблем. По трудното бе да се научат да живеят без него. Не ми се иска да подлагам децата на особено големи промени. Мислиш ли, че ще се омъжиш отново? Въпросът беше глупав, но ли се усмихна, припомнила си думите на Виктория. Ако Китай не обяви война, сигурно не. Не мога да си представя, че бих. Могла да се омъжа отново, мамо. И очите й кратко отново се напълниха със сълзи. Не знае как изобщо ще продължа да живея без него. Трябва. Заради децата. Те ще имат нужда от теб повече от всякога. Може би ще се наложи да си вземеш малко отпуск и да затвориш кантората за известно време. Лиз обаче не можеше да си позволи подобен лукс и го знаеше. Цялата работа в кантората сега лежеше върху нейните рамене. Всички дела, с изключение това на Аманда Паркър. При мисълта за нея Лиз изпита остра болка заради децата и кратко и онова, което бяха преживели. Те бяха загубили и двамата си родители. Лиз бе позванила в къщата и бе разговаряла с сестрата на Аманда, за да изрази съболезнованията си. Двете поплакаха на телефона. По-късно семейство Паркър изпратиха цветя и съболезнования за нея и децата. Не мога да затворя кантората. Мамо, имам отговорности и задължения към нашите клиенти. Но този товар е прекалено голям за теб, Лис. Майка и кратко заплака, докато произнасяше последните думи. Жената очевидно не бе бе и студена. Просто не винаги подбираше добре нещата, които говореше, и в повечето случаи изказванията звучаха глупаво и не на място. Тя обаче имаше добри намерения. Просто не можеше да ги изрази както трябва. Ще се справя. Искаш ли да остана? Лис поклати отрицателно глава. Ако майка и кратко станеше, щеше да и кратко се наложи да се грижи и за нея, а в момента имаше нужда от цялата си енергия и сили, за да се справи с децата. Ще те повикам, ако имам нужда от помощ. Обещавам. Двете жени преплетоха ръце върху кухненската маса а малко след това си легнаха. Виктория и кратко позвани по-късно вечерта, за да провери как се чувства. Лиза увери, че е добре, но и двете знаеха, че това не отговаря на истината. Лиз изобщо не заспа през тази нощ. Плака почти през цялото време и стана още в 6 сутринта. Майка и кратко си тръгна, и Лиз и децата останаха сами да се щурад безцелно из къщата по Покъсно след обяд Керал изведе всички на булинг и този път дори и Питър отида с тях, но без приятелката си. Лиси е остана у дома, за да прегледа документите на Джак. Установи, че нещата му са подредени с безупречен педантизъм. Лиз лесно намери завещанието му застрахователната полица, подредени прилежно в бюрото му. Никакъв хаос с документите му, никакви изненади и тревожни. Находки, само фактът, че него вече го няма и тя ще трябва да живее сама през останалата част от живота си. Отново я заля познатата вече паника. Джаки кратко липсваше толкова много, че Лизи спитваше почти нечовешка болка. Плака през целия следобед, а когато децата се прибраха, изглеждаше изтощена до смърт. Керал приготви вечерята, хамбургери и пържени картофи. Бяха изхвърлили коледната пуйка, без да докоснат дори. Никой не искаше да я погледне, камо ли да яде да от нея. В девет часа вечерта децата се прибраха по стаите си. Момичетата казаха, че ще гледат видеофилм. Късно през нощта Джейми се събуди и се качи в леглото при нея. Лис се почувства по-добре, усетила топлото телце до себе си. Животът й кратко се простираше пред нея като дълъг и безлюден път, изпълнен единствено с работа, отговорности и задължения, все неща, които от тук нататък щеше да върши сама. Последвалата седмица се изниза едва-едва. Децата все още бяха във вакансия и си стояха у дома. В неделя всички отидоха на църква. От смъртта на Джак бяха изминали 10 дни. 10 дни. Дни, самотни часове и мигове. Лис все още имаше чувството, че живее в кошмар. В понеделник сутринта тя стана и им приготви закуска. Питър замина на училище със собствената си кола, а тя закара първо момичетата, а след това и Джейми до неговото специално училище. Той обаче се поколеба доста дълго преди да слезе от колата. Най-накрая се обърна и, стиснал котията с обяда си, вдигна поглед към Лис. Котията му беше съвсем нова, на нея бяха изрисувани героите от Междузвездни войни и бе подарък от Рейчел за коледа. Трябва ли да кажа в училище, че татко умря? Мрачно попита той. Учителите вече знаят. Аз се обадих и им казах. Освен това смятам, че всички са прочели за случилото се във вестниците, миличък. Просто кажи, че не ти се говори за това, ако не желаеш да отговаряш на въпросите им. Знаят ли, че един лош човек го застреля? Предполагам, че знаят. Беше разговаряла с директорката на училището и я бе помолила да й кратко позвънят в кантората, или пък да се обадят на Керал у дома, ако Джейми се почувства потиснат и пожелая да се прибере вкъщи. Но, подобно на останалите деца, той сякаше справяше доста по-добре, отколкото Лиз бе очаквала. Ако ти се прииска да си поговориш с мен, само кажи на учителката и тя ще ти позволи да ми се обадиш в офиса. Може ли да се прибера у дома, ако искам? Детето изглеждаше притеснено. Разбира се. Но там може да се почувстваш самотен. В училище при приятелите ти сигурно ще е забавно Ти сам ще решиш как да постъпиш. Той кимна, отвори вратата на колата, поколеба се за миг, а след това отново се обърна и я погледна. Ами ако някой застреля и теб в офиса, мамо? Очичките му се напълниха със сълзи. Тя също се просълзи, но побърза да поклати глава. Това няма да се случи. Обещавам ти. Присегна се и нежно го погали. Но как би могла да му обещае нещо подобно? Как би могла да му обещае, че всички те са в безопасност? Как би могла да знае това? Щом нещо толкова ужасно може да се случи с Джак, то нещо такова би могло да се случи и с тях. И те всички го знаеха. Дори и Джейми. За тях вече не съществуваха гаранции за безопасност и дълъг живот. С мен всичко ще бъде наред. А също и с теб. Ще се видим до вечера, миличък. Той кимна, слезе от колата и тръгна бавно към входа на училището. Лиз го изпрати с поглед, а сърцето й кратко тежеше като оловна топка в гърдите и кратко. Не можеше да не се пита дали всичките. Ще се чувстват по този начин до края на живота си или поне още дълго, дълго време. Трудно и кратко беше да си представи, че някога отново ще се почувства добре, ще започнат да се смеят, да се шегуват, да разговарят свободно с безгрижни и освободени от скръпта сърца. Имаше чувството, че ще носят вечно това ужасно бреме или поне тя щеше да го носи до края на живота си. Децата ще тяха да го преодолеят. Или поне тяха да се приспособят към новия си начин на живот. Никога обаче нямаше да имат друг баща, а тя никога нямаше да си върне Джак. Загубата им беше безвъзвратна и дори и раната в сърцата им да заздравее някой ден, белегът щеше да остане навеки. Докато шофираше към кантората, Лизбета каза слепена от сълзи и толкова притеснена за всички тях, че на два пъти премина на червено и най-накрая безпряна от един полицай. Видяхте ли светофара? Рязко я попита той, когато тя свали стъклото и пресълзи се извини за нарушението. Полицаят взе шофьорската и кратко книжка, а след това е изгледа изпитателно. Понечи да се отдалечи от колата, но веднага се върна обратно. Беше разпознал името, за което бе чал във вестниците, хвърли кратко един изпълнен със съчувствие и загриженост поглед и кратко върна книжката. Не би трябвало да шофирате в това състояние. Къде отивате? На работа. Той кимна и я погледна в очите. Съжалявам за случилото се със съпруга ви. Защо не ме последвате? Какъв е адресът на кантората? Лизмо съобщи адреса, а той се качи в полицейската кола, пусна светлините и ескортира по целия път до кантората и кратко. Тя караше след него и плачеше. Чувстваше се още по зле, когато хората се държаха мило с нея. Този полицай, обаче, бе проявил невероятно разбиране и човещина. Той слезе от колата и я изчака да паркира. Опитайте се да не шофирате известно време. Или поне колкото е възможно по-рядко. Бихте могла да предизвикате катастрофа, да нараните някого, или пък вас самата. Не прибързвайте, дайте си малко време. Потупа я е по ръката, а тя му благодари сълзи и влезе с градата, понесла кофарчето на Джак. Не беше идвала в кантората от смъртта на Джак и изпитваше неподправен ужас при мисълта, че трябва да влезе в офиса. Джин обаче се бе потрудила доста през изминалата седмица. И както винаги бе сътворила чудеса. Напоеният с кръвки Килим бе подменен, а стената, пред която Филип Паркър си бе пръснал мозъка, бе пребоядисана. В помещенията нямаше и следа от кървавата касапница. Джейна посрещна с усмивка и веднага и кратко предложи чаша кафе. Каква беше тази полицейска кола, която видях пред сградата преди малко? Джейн изглеждаше загрижена, но ли само и кратко се усмихна и издуха носи. Искаше да й кратко благодари за чудесната работа, която бе свършила в кантората, не просто не можеше да си наложи да произнесе словата. Джин разбра и без думи и побърза да й кратко подаде чаша димящо черно кафе. На път за работа на два пъти пресякох на червен светофар. Полицаят се отнесе много снисходително към мен и ме скортира чак до входната врата. Каза ми да избягвам да шофирам известно време. Идеята не е лоша, съгласи се Джин. На лицето й кратко се изписа тревога. И как предлагаш да постъпя? Да си наема лимузина? Нали трябва да идвам на работа. Можеш да вземаш такси, предложи разумно Джин. Но това е глупаво. Не толкова глупаво, колкото да убиеш себе си или някой друг. Ето това вече би било глупаво. Добре съм, увери алис, но думите и кратко изобщо не прозвучаха убедително. Джин бе отложила всички явявания в сада, с изключение на две които не можеха да бъдат отлагани. Те обаче бяха насрочени за втората половина на седмицата. Лизимаше имаше нужда от време, за да прегледа всички дела и да реши каква стратегия ще възприеме по отношение на клиентите им. Покъсно след обяд продиктува едно писмо на Джин, адресирано до настоящите им клиенти, в което обясняваше обстоятелствата около смъртта на Джак, макар да и кратко беше трудно да повярва, че все още има хора, които да не са научили за случилото се. Инцидентът се споменаваше във всички новинарски мисии през уикенда, последвал коледните празници. Може би обаче все пак имаше хора, отсъствали от града по това време и останали в наведение за трагедията, сполетяла семейството им. В писмото Лиз обясняваше, че от тук насетне ще работи сама и че би разбрала всички клиенти, които биха предпочели да се откажат от услугите и кратко и да наемат други адвокати. Ако все пак решат да и кратко гласуват доверие, тя ще продължи да работи по делата им, давайки най-доброто от себе си. По-нататък в писмото Лис благодареше на всички онези клиенти, които и кратко бяха изпратили съболезнователни картички и цветя. Писмото и кратко беше кратко, но съдържателно и двете с Джи им подозираха, че повечето им клиенти ще предпочитат да останат при нея. Този вод на доверие, обаче, щеше да се окаже непосилен товар за Лис. Независимо от онова което бе заявила пред майка си предишната седмица, тя започваше да се пита дали ще може да се справи. Работата по толкова много случаи щеше да бъде истински ад. Ангажиментите и кратко изведнъж се увеличаваха двойно. Сега не само щеше да и кратко се наложи да върши работата на Джак, но трябваше да го прави без неговата морална подкрепа, без енергията и ентусиазма, които той неизменно внасяше във всяко тяхно съвместно начинание. Смяташ ли, че мога да се справя? Попита тя Джин в края на деня. Изглеждаше притеснена и депресирана. Всяко едно рутинно действие като че ли кратко отнемаше 10 пъти повече време и Лиз изпитваше пълно изтощение. Разбира се, че можеш. Джин знаеше, че Лиз въобще не е по-лош адвокат от Джак. Когато се налагаше, той наистина можеше да се държи напористо, настойчиво и неотстъпчиво. Но двамата винаги бяха действали в пълен синхрон, допълвайки се до съвършенство. В този момент обаче, останала без него, лизимаше чувството, че бе загубила нещо повече от партньора си в бизнеса. Усещаше, че той бе отнесъл със себе си смелостта и самоувереността и кратко изподели това с Джин. Ще се справиш, отново я увери, Джин. И аз ще направя всичко по силите си, за да ти помогна. Зная, Джин. А и ти вече го правиш. Тя огледа чисто новия килим, а след това премести поглед към секретарката си и очите й кратко се напълниха със сълзи приболезнения спомен за стария, напоен с кръв килим, който бе заварила в кантората в онази коледна утрин. Благодаря ти, прошепна тя и влезе в кабинета на съпруга си. Трябваше да прегледа всичките дела, по които той бе работил. В пети половина си наложи да си тръгне за вкъщи. Ми се кратко си искаше децата и кратко да я чакат твърде дълго, макар да си даваше сметка, че дори и да работеше по 24 часа в денонощието, пак не би могла да свърши всичко, което искаше. Взе и кофарчето на Джак, пълно догоре с документи, които трябваше да прочете до следващата заран. Освен това и кратко предстояха и две явявания в съда, за които трябваше да се подготви. Когато се прибра, къщата й се стори необичайно смълчена и тя се зачуди. Дали има някой дома? След това обаче видя Джейми и Керал да седят мълчаливо в кухнята. Тя му бе приготвила шоколадови корабийки и той ядеше една, седнал до кухненската маса, потънал в пълно мълчание. Не пророни нито дума, дори и когато майка му влезе в стаята и му се усмихна. Как мина денят ти, миличък? Тъжно, искрено отвърна той. Учителката ми се разплака докато ми казваше колко много съжалява за смъртта на татко. Ли скимна. Тя прекрасно знаеше за какво става дума. Момчето, донесло сандвичи в кантората им за обяд, бе извикало сълзи в очите и кратко. Ли се бе разплакала и при посещението си в аптеката, където се бе отбила, за да изпълни една рецепта. А също и при случайната си среща с двама познати на улицата. Всичките и кратко изказваха съболезнованията си а думите им просто убиваха. Сигурно щеше да е боли много по-малко, ако всеки един от тези хора просто решеше да е изрита по краката. А и лавината от съболезнователни писма, заляла офиса им, просто разби сърцето и кратко, ли погледна към кухненския плут и видя, че там очаква още една такава купчина. Хората изпращаха тези писма с най-добри намерения, но изразените в тях съчувствие и съжаление и кратко причиняваха непоносима мъка. Как са другите? Остави кофарчето на Джаклис и се обърна към Керъл. Защо носиш кофарчето на татко? я е Джейми и си взе още една корабийка. Налага се да прочета някой от материалите, по които работеше той. Джейми Кимна, удовлетворен от отговора, я информира, че Рейчел плаче стаята си, но Ани и Меган говорят по телефона, а Питър все още не се е прибрал. Той ми обеща че ще ме научи да карам новия си велосипед, но още не го е направил, тъжно отбеляза Джейми. Колелото му беше напълно забравено. Може би ще го направи тази вечер, с надежда подхвърли лис, но Джейми само поклати глава и остави недоядената си корабийка. И той, подобно на останалите от семейството, нямаше апетит. Сега не искам да карам колело. Добре, тихичко се съгласи майка му, Погали копринено меката му косица и се наведе да го целуне. В този момент в кухнята влезе Питър. Лицето му изразяваше пълно опустошение и мъка. Лизне се осмели да го попита, как е минал денят му. Изражението му беше достатъчно красноречиво. И той, като всичко станали, бе преживял тежък ден. Изглеждаше. Така, като че ли през последната седмица бе пораснал с пет години. Това чувство и кратко беше познато. Тя самата сякаш бе остаряла със 100. През изминалата седмица почти не бе спала и яла изтощението и умората и кратко личаха. Трябва да ти кажа нещо, мамо. Защо ли имам чувството, че новината няма да е добра? Звъздишка подхвърлилис, седна до масата и взе оставената от Джейми корабийка. Така и не бе обяда, който момчето и кратко бе донесло в кантората. Катастрофирах с колата на връщане от училище. Рани ли някого? Лизи изглеждаше спокойна, но чувствата и кратко бяха притъпени, а и погледът и кратко към живота бе претърпял значителна промяна през последната седмица. Щом не ставаше дума за смърт, значи можеше да го преживее. Само ударих колата. Блъснах една паркирана кола и смачках предната броня. Остави ли бележка на собственика на другата кола? Питър Кимна в отговор. Другата кола няма никакви поражения, но аз въпреки това уведомих собствениците. Съжалявам, мамо. Няма нищо, скъпи. Ако от това ще се почувстваш по-добре, искам да знаеш, че аз самата на два пъти минах на червено, докато пътувах към кантората тази сутрин. Полицаят, който ме спря, ме посъветва да не шофирам известно време. Може би и ти би трябвало да се ограничиш. Поне за известно време. Не мога да мръдна никъде без кола, мамо. Зная. И с мен е така. Това означава, че просто ще ни се наложи да бъдем повнимателни. Питър караше едно старо Волво комби, което Джак му бе купил тази година, защото колата беше солидна и стабилна. В този момент Лиз бе особено благодарна за предвидливостта му. Тя самата караше такова Волво, но по-нов модел. Керъл също имаше кола, 10 годишен форт, който поддържаше в безупречно състояние. Използваше го за личните си пътувания, а освен това прибираше децата от училище с него. В гаража стоеше и колата на Джак, почти нов лексус, който Джак, с неговия вечен стремеж да се изфука и изперчи, си бе купил през същата тази година. Нализо обаче сърце ни и кратко даваше да го кара. Не би могла и да го продаде. Може би щяха просто да го задържат. Не можеше да понесе мисълта, че ще трябва да се раздели с вещите на Джак. Вече бе прекарала няколко нощи, притиснала негова дреха към себе си. Освен това, при всяко влизане в дрешника усещаше познатия аромат на автаршейва му. Не би могла да живее без вещите му около себе си и нямаше никакво намерение да се разделя с тях. Няколко души вече бяха посъветвали и час по-скоро да изнеса от къщата всичките му дрехи и принадлежности. Лизин бе благодарила за загрижеността с ясното съзнание, че никога няма да изпълни съвета им. Малко по-късно момичетата слязоха за вечеря и всички унило насядаха около масата. Дълго време никой не проговори. Всички изглеждаха като корабокрушенци, оцелели след потъването на Титаник. Сега, когато всички се бяха върнали към задълженията си в училище и в службата, денят, който бяха преживели, им се струваше особено мъчителен. Може ли да ви попитам все пак как мина първият виден ден в училище? Най-накрая рече лис и огледа изядената храна останала по чиниите им. Само Питър бе направил недотъм успешен опит да изяде всичко, което му бяха сервирали, но дори и той бе ял много по-малко от обикновено. По правило, той винаги искаше допълнително от всяко ядене. Взимаше си допълнително и и десерт, какъвто и да е той. От известно време обаче, никой не можеше да се храни нормално, и децата като че ли посрещнаха с облегчение въпроса на майка си. Гадно, първо отвърна Рейчел, а Ани веднага подкрепи. Постоянно някой ме питаше, как се случило, дали съм го видяла след това и дали сме плакали на погребението. Беше ужасно, изрече Меган и другите въздъхнаха в знак на съгласие. Приятелчетата ви, вероятно, са имали най-добри намерения, опита се да бъде справедлива Лис, но всичките са изпълнени с любопитство, а и не знаят какво друго да ни кажат. Ние просто трябва да се стегнем и да преживеем този момент. Не искам да ходя повече на училище, категорично заяви Джейми. Лис се канеше да му каже, че трябва, но в последния момент се отказа. Ако детето изпитваше необходимост да си остане няколко дни от дома, докато раните му поздравеят, защо да не му позволи? Няколко дни не бяха от такова значение. Особено пък за Джейми. Може би ще можеш да правиш компания на Керал през следващите няколко дни, рече Тихолис, Холис, а Рейчел веднага е изгледа въпросително. Може ли и аз да си остана от дома? Ами аз? Попита Яни. Мисля, че вие. Момичета, трябва да положите усилия и да издържите. В началото на едната седмица Джейми също може да опита да се върне в училище. Питър предпочете да не казва на никого, че бе избягал от последните два часа. Прекарал ги бе сам в гимнастическия салон, защото просто не можеше да понесе повече въпроси и съчувствия от страна на съучениците си. Треньорът му го бе заварил там и двамата бяха провели дълъг разговор. Той бе загубил баща си на същата възраст, на която беше питър, и двамата си поговориха за чувствата, които човек изпитва в подобни случаи. Разговорът с треньора му бе помогнал, но болката бе останала. Никой не е твърдял, че ще ни бъде лесно, продължи с въздишка Лис. Но това е, което ни е отредила съдбата в този момент. Трябва да се постараем и да го преодолеем. Може би трябва да го направим заради татко. Които би искал всички ние да сме добре. И един ден и това ще стане. Кога? Нещастно попита Ани. Още колко време ще се чувстваме по този начин? До края на живота си? Сега ни се струва, че ще е така. Но не зная, искрено отвърна Лис. Колко дълго може да ни боли? Понякога болката продължава дълго време, но някога все отшумява. Искаше и кратко се да можеше да повярва в това. След вечеря всички се качиха на горния етаж. Къщата бе тиха и смълчана, както никога преди. Децата се прибраха по стаите си и затвориха вратите зад себе си. Не се чуваше музика, а и телефонът почти не звънеше. Когато си легнаха, лист са всички за лека нощ, дори и Питър. Децата мълчаливо се притиснаха един. Вдруг и се прегърнаха. Нямаше какво повече да си кажат. Можеха единствено да се опитат да преодолеят с ги мъка. Тази нощ Джейми отново спа в леглото на майка си. Лис предпочета да не го кара да спи в собственото си легло, защото и тя се чувстваше по-добре от присъствието му. Но когато загаси лампите и легна до спящото си дете, тя изпита непоносима мъка. Джаки кратко липсваше ужасно или знепрекъснато се питаше дали той ги вижда от небето и дали тя някога ще успее да преодолее скръпта си по него. Все още не разполагаше с никакви отговори. В живота и кратко нямаше радост и светлина. Изпитваше единствено непоносима агония, а зиналата празнина в душата и кратко бе изпълнена с болка и купнеш по него. Все още изпитваше осезаема физическа болка която не и кратко позволи да заспи през цялата нощ. Лис притискаше Джейми към себе си и плачеше за Джак. Вкопчила се в най-малкото си дете, тя не можеше да се отърси от усещането, че потъва в някаква бездна, от която няма излизане. Глава четвърта За деня на влюбените от смъртта на Джак бяха изминали седем седмици и децата започваха да се чувстват по-добре. Лизбе разговаряла с училищния психолог на момичетата и бе посрещнала с смесени чувства успокоителната новина, че след период от 6 до 8 седмици децата ще преодолеят най-тежката криза и отново ще се почувстват щастливи. Те ще да се приспособят, но по същото това време самата Лиз сигурно щеше да се почувства още по-зле, защото едва тогава щеше да осъзнае истинските измерения на сполетялото нещастие. И когато в деня на свети Валентин Лис влезе в офиса си. Тя най не повярва напълно в думите на психологката. Джак винаги бе обръщал специално внимание на празниците. За деня на влюбените и кратко купуваше рози, придружени от някакъв подарък. Тази година обаче всичко беше различно. Предстояха и кратко две явявания съда през този ден, али Лиса улавеше, че все по-трудно преодолява себе се по отношение на работата, която вършеше. Връждебността на клиентите и кратко към съпрузите, с които се развеждаха, и кратко се струваше неестествено жесточена, а жестоките номера, крито си погаждаха с нейна помощ, и изглеждаха абсолютно ненужни и лишени от здрав смисъл. Лиз започваше да мрази адвокатската си практика и все по-често се питаше защо двамата с Джак бяха решили на времето да. Се занимават със семейно право. По време на последния си разговор с Виктория, бе споделила с нея тези свои съмнения. Синовете на Виктория запълваха цялото и кратко свободно време, защото все още не ходеха на училище, и двете не можеха да се срещат често, но късно вечер водеха дълги телефонни разговори. И какво право би предпочела да практикуваш? Напълно логично я бе попитала Виктория. Винаги си ми казвала че мразиш нарушенията срещу личността, с които се занимавам. А изобщо не мога да те възприема като адвокат по криминални дела. Има и други възможности. Не зная, може би нещо свързано с правата на децата. Всичките ми клиенти са така обсебени от желанието си да се прекарат един друг, че напълно забравят за децата си. Мисълта да се превърне в защитник на деца с накърнени права и интереси винаги и кратко бе изглеждала привлекателна, но Джак неведнъж и кратко бе напомнял, че това не носи пари. Той не беше сребролюбец, но като практичен човек съзнаваше, че са им нужни средства, за да издържат петте си деца. Двамата печелеха добре от семейното право, което практикуваха, а това бе подробност, която изобщо не беше за пренебрегване. В Деня на Свети Валентин обаче Лиз за пореден път трябваше да си припомни колко много мрази бракоразводните дела. Излезе от съда като победител, защитила някаква незначителна прищевка на своя клиентка. Беше се оставила да бъде убедена да заведе дело срещу бившия съпруг на жената без особено правно основание, а само за да му създаде допълнителни неприятности. Съдията съвсем основателно я е бе скастрил за искането и кратко, но въпреки това го бе удовлетворил. В резултат на което Лизи изобщо не се зарадва на постигнатата победа, а се почувства като пълна глупачка. Изгубили? ли? Попита е Джин, когато я видя да влиза в офиса. Лизи изглеждаше уморена и ядосана. С раздразнение грабна очакващите съобщения и влезе в кабинета си. Не. Спечелихме. Но съдят и че претенциите ми са несериозни и беше напълно прав. Не мога да си обясня, защо и кратко позволих да ме придума. Единствената и кратко цел беше да я доса бившия си съпруг. На мое място Джак сигурно щеше да откаже. Но Джак вече го нямаше и тя нямаше с кого да обсъжда случаите си, нямаше пред кого да се разтовари, нито пък с кого да се посмее. Той умееше да сложи и всеки клиент на... Мястото му. Кантората им просперираше благодарение на него. А съвместната им работа и кратко носеше удовлетворение и радост. Сега всичко се бе превърнало в тежък, изнорителен труд, Алис вече не бе уверена, че защитава клиентите си по възможно най-добрия начин. Може би майка ми имаше право, когато преди два месеца ме посъветва да затворя кантората. Не, не мисля така, рече и кратко тихо Джин. Освен ако самата ти не искаш да го направиш. Тя знаеше, че парите от застраховката на Джак бяха пристигнали в офиса предишната седмица и Лиз да си позволи да затвори кантората за известно време, докато реши какво иска да прави от тук нататък. Джин обаче бе убедена, че ли ще бъде още по-нещастна, ако си остана у дома без нищо завършене. От години наред бе свикнала да работи, справяше се с задълженията си прекалено добре и постигаше големи успехи, поради което не можеше да се откаже просто и така. Изчакай още малко. Може би с времето отново ще започнеш да изпитваш удовлетворение от работата си, Лис. А може би просто трябва да започнеш да се отнасяш по-строго с клиентите си да, проявяваш по-голяма избирателност към случаите, които поемаш. Да. Може би. Този следобед Лиси тръгна порано, без да каже на никого къде отива. Искаше да направи нещо важно и знаеше, че трябва да го направи сама. Наизлизана от града спря и купи дози на рози. После отида на гробището и дълго остана край гроба на Джак. Все още не бяха поставили над гробен камък, но Лис положи розите на тревата, изправи се и остана там цял един час, разтърсвана от силни ридания. Обичам те, най-накрая прошепна тя и се отдалечи, пъхнала ръце в джобовете си и навела глава, за да се предпази от поривите на студения вятър. Плака през целия път до дома, а на няколко преки от къщата се отново пропусна да спре на един стоп. Премина като сляпа край знака точно когато една млада жена слеза от тротуара и се спусна през улицата. Волвото на Лиз леко закачи лявото бедро на жената, която падна на земята си списани на лицето изумление и оплаха. Лиз рязко натисна спирачките, спря и скочи от колата, за да помогне на жената. По лицето и кратко все още се стичаха сълзи. Тя помогна на младата жена да си справи. Около тях се натрупаха коли, шофьорите им се развикаха и започнаха да надуват. Клаксоните Какво ти става, бе? Луда ли си или пиана? Видях какво стана. Ти я блъсна. Видях всичко. Добре ли сте? Извика единият шофьор по посока на младата жена, която стоеше трепереща редом с Лис пред колата и кратко, сълзите продължаваха да се стичат по лицето на Лис. Толкова съжалявам. Аз, аз не зная как се случи. Не видях знака, започна да обяснява Лис, макар че чудесно знаеше какво точно се бе случило. Беше отишла на гробището да посети Джак и беше толкова разстроена, че неволно бе блъснала жената, която съвсем правилно пресичаше улицата на указаното за това място. Вината за случилото се бе изцяло на Лиз и тя го знаеше. Добре съм, не се тревожете. Вие два ме докоснахте, я младата жена. Но можех да ви убия, с ужас в глас промълви Лиз и двете жени се прегърнаха, сякаш за да се подкрекат взаимно. Ударената жена се вгледа в лицето на Лиз и осъзна, че тя не е съвсем на себе си. Добре ли сте? Лиз кимна в отговор, неспособна да проговори. Изпитваше силни огризения за случилото се и с ужас си представяше какво можеше да се случи. Толкова съжалявам, съпругът ми почина съвсем наскоро, так му се връщах от гробището. Не биваше да шофирам, защо не поседнем за малко? Двете влязоха в колата на Лис. Тя предложи на младата жена да откара до болницата, но жената настоя, че е добре, и увери Лис, че искрено съжалява за смъртта на съпруга и кратко. По всичко личеше, че Лиза в далеч по-тежко състояние от нея самата. Сигурна ли сте, че не желаете да се консултирате с лекар? Отново я попита Лиз, но младата жена само се усмихна, изпълнена с благодарност, че леката катастрофа не бе имала посериозни последици. Добре съм. В най лошия случай ще ми остане синина. И двете извадихме късмет или поне аз. Двете останаха заедно още известно време, Размениха си имената и телефонните си номера, а когато няколко минути по-късно младата жена слеза от колата и си тръгна, Лис, все още разтраперана, подкара към къщи. Обадите на Виктория от колата си и кратко разказа за инцидента, тъй като тя се занимаваше именно с такива случаи. Виктория подсвирна през зъби, когато изслуша разказа на Лис. Ако тя е толкова симпатична, колкото казваш, в което искрено се съмнявам... Въз основа на богатия си опит мога да те уверя, че си извадила дяволски. Късмет Най-добре ще да се откажеш от шофирането за известно време, Лис. Преди да си убила някого. Аз бях добре, но днес. Отидох на гробището, нали е денят на Свети Валентин. Тя се разрида и не можа да каже нищо повече. Зная. И съжалявам. Разбирам колко ти е тежко. Но не разбираше. Никой не знаеше през каква агония преминава Лис. Можеха да я разберат единствено у нези, които вече са преживели такава загуба. Даде си сметка, че дори когато бе изказвала съболезнованията си на хора, загубили свои близки, изобщо не бе могла да си представи, пък дори и само за миг, какво всъщност означава загубата за тях и какво им причинява мъката по изгубения човек. Вечерта разказа на децата за злополуката. Те като че ли се оплашиха. Изглеждаха силно загрижени заради нея. Но когато Лис позвани на младата жена, за да провери състоянието и кратко, тя отново увери, че е добре, а на следващата заран, за огромно изумление на Лис, и кратко изпрати цветя в офиса. На картичката пишеше «Не се тревожи, и двете ще се оправим». Лис позвани на Виктория веднага щома прочете. «Ти сигурно си блъснала някой ангел», Невярващо възкликна Виктория. Всичките ми клиенти досега вече да са завели дело срещу теб за емоционални поражения, мозъчни увреждания, наранявания на гръбначния стълб и аз сигурно щях да успея да ти измъкна десетина милиона долара като обещатение. Слава богу, че в момента не практикуваш. Ли се засмя за пръв път от инцидента на сам. Напоследък неикратко се случваше да се смее често. Нямаше и за какво. Дяволски си права. Освен това си извадила невероятен късмет. Ще се откажеш ли най-после от шофирането? За известно време поне. Не мога. Имам твърде много задължения и отговорности. Е, в такъв случай трябва да внимаваш повече. Приеми случилото се като предупреждение. Точно така ще направя. След този случай Лиз започна да шофира изключително предпазливо. Инцидентът малко е поотрезви, накара да проумее, че е твърде нестабилна емоционално и прекалено затворена в собствената си мъка и страдание. През следващия месец положи огромни усилия да се поотпусне и развесели, най-вече заради децата. През уикендите започна да ги води на кино, ходеше заедно с тях на булинг, насърчаваше ги да канят приятелчета на вечеря а когато дойде денят на свети. Патрик, друг любим празник на Джак, те вече се чувстваха по-добре, макар и да не бяха в настроение за празнуване. Бяха изминали почти три месеца от смъртта му и поне децата изглеждаха по-щастливи. Дори и Джейми. Край масата вечер отново се чуваше смях, музиката в им звучеше силно, както и преди и макар от време на време лицата им да изглеждаха твърде сериозни за възрастта им, ли знаеше, че най-страшното е вече зад гърба им. Нейните нощи обаче продължаваха да са все така дълги, тъмни и самотни, а дните й кратко изпълнени с работа и неприятности в офиса. На велик ден и последвалата седмица Лис изненада всички. Не можеше да понесе мисълта за поредния празник, прекаран в тага и униния и изпълнен с спомени за Джак, не искаше и този път да броди печални с къщата, опитвайки се да преодолее мъката си. Ето защо заведе децата на ски на езерото Тахо и те останаха очаровани. Всички посрещнаха с облегчение решението и кратко да се завърна обратно в света на живите, да се пързаля заедно с тях и да се смее докато се спуска след Меган по един неравен хълм или когато се сблъсква с Джейми. Всички бяха във възторг. Ваканцията, прекарана заедно, бе точно това, от което имаха нужда. По време на обратния път към дома обсъждаха плановете си за лятото. До тогава остават още няколко месеца. Мамо, оплака се Ани. Тя си падаше по едно момче, което живееше близо до тях и не желаеше дори и да помисли за вакансия далеч от дома. Питър вече си бе намерил работа за през лятото в една ветеринарна клиника близо до дома им, която, макар и да не отговаряше на интересите му, все пак щеше да запълва свободното му време. Залис оставаше да организира вакансията на трите момичета и Джейми. Тази година мога да си взема само една седмица отпуск, защото работи сама и имам прекалено много ангажименти в кантората. Какво ще кажете вие трите да отидете на лагер за един месец? Джейми може да се остане в къщи и да ходи на дневен лагер. Ще може ли да си нося обяд от къщи? Загрижено попита Джейми и Лизму се усмихна в отговор. Той никак не бе харесал храната в последния дневен лагер, който бе посещавал, но пък бе останал много доволен от общуването с децата и игрите в лагера и извярваше, че и тази година лагерът ще му се отрази добре. Но за разлика от сестрите си той не би могъл да отиде на лагер с преспиване. «Ще можеш да си носиш обяд», обеща Молис, а той засия от радост. «Тогава искам да отида». За две от децата въпросът беше решен. Остават още три, помисли си Лиз, докато шофираше по обратния път от Тахо. Момичетата обсъждаха темата през целия път до Сакраменто и в крайна сметка решиха, че идеята за лагер не е никак лоша. Лагер през юли. А през август Лиз обеща отново да ги заведе на езерото Тахо за една седмица. След това щяха да се приберат у дома и да се забавляват край басейна заедно с приятелите си. Тази година ще организираме ли празненство на 4 юли? За семейството това бе е же жегодна традиция, поддържана ревностно от Джак. Той се занимаваше с барбекюто, обслужваше бара и се представяше като човека-оркестър. Лизи изпита дълбока меланхолия само при мисълта за това. Последва дълго мълчание, а Лиз само поклати глава. Никой не се опита да спори с нея. Лиз на поглед към Джейми и видя двете сълзички, потекли по личицето му. Заради празненството ли се натъжи? Тихичко го попита тя, но той поклати отрицателно глава. Имаше още нещо. Нещо много поважно. Току-що се сетих. Сега няма да мога да участвам в параолимпийските състезания. Това бе събитие, което той много обичаше и в което участваше благодарение на Джак. Той го тренираше в... Продължение на месеци, а Джейми обикновено завършваше на едно от последните места във всяка дисциплина, в която участваше, но пък неизменно печелеше и някаква почетна лента. Цялото семейство отиваше заедно с него на стадиона, за да го гледа. Защо да не можеш? Лиз нямаше никакво намерение да отстъпва. Знаеше колко много усилия бе вложил Джак в това начинание. Знаеше и колко много означават тези игри за Джейми. Може би Питър ще може да тренира заедно с теб. Няма да мога, мамо, със съжаление, отвърна Питър. От 8 сутринта до 8 вечерта ще работя във ветеринарната клиника. Освен това може да се наложи да дежуря и през уикендите. Щяха да му плащат обаче много добре и това бе причината, поради която бе приял работата. Няма да имам време. Последва дълго мълчание. Сълзите продължиха да се търкалят по буските на Джейми. Лиз го наблюдаваше, а сърцето й кратко се късаше от болка. Добре, Джейми, тихо рече тя, значи оставаме ти и аз. Ще трябва да работим двамата. Ще решим в кои дисциплини искаш да участваш и ще се скъсаме задниците от тренировки. Но тази година, Лиза два сдържаше собствените си сълзи, възнамерявам да направим така, че да спечелиш златен медал. Очите на Джейми се разшириха от изумление. Без татко. Джейми изглеждаше малко оплашен. Извърна се и я погледна, за да се увери, че Лиза не се шегува. Тя обаче никога не би постъпила така с него. С мен. Какво ще кажеш? Двамата можем да постигнем много. Няма да можеш, мамо. Не знаеш как. Двамата ще се учим заедно. Ти ще ми покажеш как те е тренирал татко. И ти обещавам, че непременно ще спечелиш нещо. На лицето на Джейми бавно изгря щастлива усмивка. Той протегна ръка и докосна нейната, без да каже нито дума. Бяха разрешили проблема. Вакансията на децата бе внимателно планирана. Сега и кратко оставаше само да запише момичетата за лагера, да включи Джейми списъците за дневния лагер и паролимпийските състезания и да резервира стай, или къща, край езерото тахо за една седмица през август. Не и кратко беше лесно съвсем сама да планира всичко, да удовлетворява потребностите им, да отговаря на очакванията им и да се опитва да компенсира загубата им. Тя обаче правеше всичко по силите си и за момента се справяше добре. Всичките деца се представяха прилично в училище, вече се. Усмихваха много по-често, а и всички заедно бяха прекарали чудесно зимната почивка на езерото. Лис трябваше само да продължи по същия начин, докато пораснат. Трябваше да продължи да работи двойно в кантората, да се научи как да подготви Джейми за параолимпийските състезания и как, с малко повече късмет, да спечелят почет почетна лента. Лиз се почувства като жунглер в цирка. Докато пътуваха към Сан-Франциско, Меган надо радиото в колата с пълна сила. Това поне не им се случваше за пръв път. Джак сигурно веднага щеше да избухне и да накара момичето да изключи оглушителната музика. Лиз обаче не го направи. Знаеше, че това е добър знак, а в момента се нуждаеха от всеки добър знак, Изпратени от съдбата. През последните три месеца и половина не бяха имали много поводи за радост, но нещата започваха постепенно да си идват по местата. Лис погледна Меган с усмивка. А когато очите им се срещнаха, тя усили радиото още малко. Меган избухна смях, когато я види да го прави, а майка и кратко последва. Да, мамо давай. Всички започнаха да се смеят, да крещят и да припяват заедно с музиката. Тя беше оглушителна. Но очевидно имаха нужда точно от това. Лизи скръща с пълно гърло, опитвайки се да надвика шума в колата. Обичам ви, дечица. Те чуха въпреки невообразимата какофония и отвърнаха в един глас на жената, която ги превеждаше умело през коварните рифове и ги насочваше към спокойните води на живота, с който бяха свикнали. Знаеха, че Ли ще успее. Тя също го знаеше. И ние те обичаме, мамо. Когато пристигнаха у дома, ушите и кратко продължаваха да бучат от силната музика, но децата с усмивка свалиха раниците си от колата и влязоха в къщата. Лиз вървеше след тях и също се усмихваше. Керъл ги очакваше на входната врата. Как мина? Попита тя, като имаше предвид не само ски вакансията, но и дългия път обратно към дома. Лис усмихна и на лицето й кратко си изписа спокойствие, каквото Керал не бе виждала от месеци. Страхотно, тихо отвърна Лис, а след това се качи по стълбите към спанята си. Глава пета. Децата завършиха училище през втората седмица на юни, а две седмици по-късно Лис и Керал вече опаковаха багажа им за лагера. Момичетата бяха искрено развълнувани и очакваха с нетърпение лагера, на който заминаваха и някои от приятелките им. Лис се радваше да ги види толкова щастливи. Лагерът се намираше близо до Монтерей. Лис ги закара до там и взе Джейми със себе си. В колата цареше ваканционно настроение. Пуснаха си няколко диска все със силна, необуздана музика. Такива бяха техните предпочитания. Лис предпочиташе друг вид музика, но нямаше нищо против шума в колата. През последните един-два месеца бе установила, че времето, прекарано с децата, и кратко носи дълбока радост и удовлетворение. Беше обещала на Джейми, че ще започнат с тренировките веднага, щом се върнат от лагера на момичетата. До параолимпийските игри оставаха още пет седмици, а до тогава сестрите му щяха да се приберат у дома. Цялото семейство винаги присъстваше на тези състезания, за да подкрепя Джейми. Джак бе поставил началото на тази традиция преди три години и тя бе изключително важна за тях. Джейми обаче продължаваше да се притеснява, че майка му няма да знае как да го подготви за състезанията. Оставиха момичетата в лагера, разположен между Монтере и Кармел, и Лизин помогна да пренесат спалните чували, тенис-ракетите, китарата, двата куфара и цялата камара от пътничанти и раници до бунгалото им. Багажът, който момичетата влачеха със себе си, изглеждаше напълно достатъчен за цяла една армия. Те едва намериха време да целунат майка си за довиждане и се втурнаха да търсят възпитателите и приятелите си. «Може би и ти някой ден ще можеш да отидеш на лагер», каза когато двамата с Джейми поеха обратно към дома. «Не желая, сериозно заяви той. Аз обичам да си стоя у дома при теб». След тези думи вдигна поглед към нея, а тя само му се усмихна в отговор и излезе на магистралата. Бяха им нужни три часа, за да се върнат в Тибърн, а когато пристигнаха, завариха Питър, който току-що се бе прибрал от работа. Беше започнал предишната седмица и въпреки дългото работно време работата му харесваше. Точно това бе искал. Освен това заедно с него работеха още двама души. Едно много симпатично момиче от Милвали и млад специализант от ветеринарния колеж в Давис. Добър ли беше денят ти? Попита Лиз най-големия си син, когато двамата с Джейми влязоха в кухнята. Заед. Той се усмихна на майка си. Ами да вечеряме тогава. От няколко месеца насам Лис сама приготвяше храната им. Преди това готвенето. Беше задължение на Керол. Но отвелите насам Лиз имаше чувството, че установила нова, подълбока връзка с децата си. Майка и кратко продължаваше да и кратко се обажда редовно, но дори и нейните мрачни предсказания вече не звучаха толкова зловещо. По всички личеше, че изцелението все пак е възможно. Ли се справяше добре в кантората, независимо от огромния брой дела, с които бе затрупана. Успяла бе да приключи всичките случаи на Джак и дори беше започнала няколко нови. Децата бяха в добра форма. Лятото започваше добре. Джак все още и кратко липсваше, но вече полезно преживяваше не само дните, но и самотните нощи. Не спеше така добре, както преди, вместо в пет се будеше в два посред нощ, но през повечето време беше сравнително добро настроение. От време на време все още изпадаше в депресии а имаше и дни, в които се чувстваше особено нещастна. Те обаче ставаха все по-малко на брой, а добрите моменти преобладаваха. Тази вечер Лис приготви спагети и салата за тях тримата, а за десерт им предложи сладоледова мелба в приготвянето, на която Джейми взе дейно участие. Той лично сложи ядките, битата сметана и черешките във всяка чашка. Също като в ресторант, горд със себе се обяви Джейми и им сервира десерта. Вие двамата с мама започнахте ли вече да тренирате за игрите? С интерес попита Питър, докато унищожаваше мелбата. Утре започваме, отвърна майка му. В кои дисциплини ще се състезаваш тази година? Питър вече разговаряше с Джейми не толкова като по-голям брат, а по-скоро като баща. Успял бе да се стегне достатъчно през изминалите месеци и дори бе завършил учебната година с доста приличен успех, независимо от всичко което ги бе сполетяло. През есента щеше да постъпи в последния гимназиален клас. Лиз бе запланувала една съвместна обиколка на колежите през септември. Най-вече у нези по западното крайбрежие. Макар преди смърта на баща си Питър да бе изявявал желание да учи в Принстън, Йейл или Харвард, сега предпочиташе да остане близо до дома. Интересът му вече бе насочен към университетите на Л.А., Бъркли и Станфорд. Мисля да се състезавам на дълъг скок, 100 метра гладко бягане и надбягване с чували. С гордост обяви Джейми. Мисля да участвам и в хвърлянето на яйца, но мама ми каза, че вече съм твърде голям за това. Звучи ми добре. Обзалагам се, че и тази година ще спечелиш някоя почетна лента. С топло усмивка рече Питър, докато Лиз наблюдаваше синовете си с върховно удовлетворение. И двамата бяха добри момчета, и тя се радваше че се си одума при нея. Компанията им и кратко доставяше огромно удоволствие и радости сега, когато момичетата отсъстваха, Лиз можеше да съсредоточи цялото си внимание върху тях. Мама смята, че този път ще спечеля първа награда, каза Джейми, макар да не изглеждаше много убеден в това. Той все още не беше сигурен в способностите на майка си като треньор. Беше свикнал да тренира единствено с баща си. Обзалагам се, че ще стане точно така, ким на Питър, взе си допълнително сладолет, като сипа и на малкото си братче. Нямам нищо против и последното място, спокойно отбеляза Джейми. Важното е да спечеля някоя лента. Много ти благодаря за доверието, което ми гласуваш като треньор, с усмивка възклик лис и се зае да почисти масата. След това предупреди Джейми, че е време за лягане. На следващата заран и той щеше да замине за дневния си лагер. А на следващия ден, докато го караше към лагера, Лис с гордост изгледа малкия си син и се наведе към него, за да го целуне. Обичам те, детенце. Забавлявай се добре. Аз ще се прибера от работа в 6 и веднага ще започнем тренировките за състезанията. Той кимна в отговор, слезе от колата и кратко прати въздушна целувка, а Лис потегли към кантората. Денят беше топъл и слънчев, макар че над моста Сан-Франциско тегнеше гъста мъгла, което означаваше, че в града е доста хладно. Приятният слънчев ден, кой знае защо изведнъж извика в мислите и кратко образа на Джак и сърцето и кратко се сви от остра болка. Все още и кратко се случваше да изпитва непоносима мъка, когато се замисли за него, когато види нещо, което и двамата са обичали, или пък се сети за нещата, които правеха заедно. Когато стигна в офиса, вече се чувстваше значително по-добре. Но каквото и да правеше, колкото и заета да беше с делата на клиентите си, ли все още болезнено усещаше отсъствието му. Някакви съобщения? Попита тя Джин още с влизането си секретарката и кратко подаде няколко малки листчета. Две от съобщенията бяха от нови клиенти, с които се бе срещнала едва миналата седмица. Две бяха от колеги адвокати. На които бе прехвърлила част. От случаите си, още две имаше от хора, които и кратко бяха абсолютно непознати, а последното беше от майка и кратко. Тя се зае най-напред със служебните обаждания, а след това позвани и на майка си. Момичетата заминаха ли вече на лагер? Да. Вчера ги закарах. Джейми започна дневния си лагер днес сутринта, а Питър работи. Ами ти, Лис. Какво правиш, за да можеш да продължиш живота си? Това е животът ми, мамо. Грижа се за децата си и работя. Какво друго очакваше майка и кратко? Това не е достатъчно за жена на твоята възраст. Ти си само на 41 години. Все още си млада, но недостатъчно, че да си позволиш да пилееш времето си на празно. Вече би трябвало да започнеш да се срещаш с мъже. О! За Бога. Това бе последното нещо, което би направила. Лис продължаваше да носи сватбената си халка и рязко отклоняваше всякакви предложения в тази насока, направени и кратко отпознати и приятели. И презумно и кратко минаваше да излезе с друг мъж. Дълбоко сърцето си все още се чувстваше женена за Джак и вярваше, че ще бъде негова съпруга до края на дните си. Минали са само 6 месеца от смъртта на Джак, мамо. Освен това съм твърде заета. За 6 месеца някои хора успяват да се оженят повторно. Шест месеца е твърде дълъг период. А също и 19 години. А какво ново при теб? Ти излизаш ли с някого? Аз съм твърде стара за това. Рязко отвърна майка и кратко, макар и двете да знаеха, че не е точно така. Прекрасно разбираш, какво се опитвам да ти кажа. Продай къщата. Затвори кантората. Намери си съпруг. Майка и кратко бе убедена, че би могла да и кратко даде много и все полезни съвети. Както и повечето от хората, които ли спознаваше. Всички, като че ли имаха какво да посъветват. Лиз обаче отказваше да се вслуша в препоръките им. Кога ще излизаш в отпуск? През август. Ще заведа децата на езерото Тахо. Добре. Имаш нужда от почивка. Благодаря. А сега по-добре да се захващам за работа. Тази сутрин имам доста ангажименти. Искаше и кратко се да прекрати този разговор, преди майка и кратко да е започнала някоя друга тема. Винаги намираше за какво да се заеде. Прибрали вече дрехите на Джак. Исусе. Безнадежно беше. Не, не съм. Дрехите му не ми пречат. Нямам нужда от допълнително пространство. Но имаш нужда от изцеление, лис, и ти го знаеш чудесно. И защо тогава костюмите на татко продължават да висят в дрешника на долния етаж? Това е различно. Просто нямам къде друга да, да ги съхранявам. Да ги съхранява за кого? И защо? И двете знаеха, че изобщо не е различно. Не съм готова да се разделя с тях, мамо. И може би никога няма да бъда, мислено си призна тя. Не искаше Джак да излезе напълно от живота и кратко, от мислите и сърцето и кратко. А също и от гърдарубите и кратко. Не беше още готова да се сбогува с него. Няма да се почувстваш по-добре, докато не го направиш. Вече съм по-добре. Много по-добре. А сега трябва да затварям. Ти просто не искаш да ме чуеш, но дълбоко в себе си знаеш, че съм права. И защо? Кой казва, че трябва да се освободи от вещите на Джак? Лиз отново почувства острата болка, която вече бе изпитала порано сутринта. Разговорът с майка и кратко определено не и кратко помагаше. Ще ти се обадя през уикенда, обещай кратко лис. Не се преуморявай, Лис. Продължавам да смятам, че трябва да затвориш кантората. Може да се наложи, ако не ме оставиш да работя, майко. Добре, добре. Ще се чуем отново в неделя. Лис затвори и се загледа през прозореца. Мислише за Джаки за онова? което и кратко бе казала майка и кратко, струваше и кратко се твърде мъчително и болезнено да се прости с джак навеки и да направи нещата, които майка и кратко предлагаше. Дрехите му, които продължаваха да висят в гърдарубите, и кратко. Действаха успокоително. Понякога си позволяваше да докосне замислено някой ръкав, да помирише парфюма, който все още се усещаше по пояките на дрехите му. Най-накрая все пак бе прибрала туалетните му принадлежности, Изхвърлила бечетката му за зъби. Но не можеше да си наложи да направи нищо повече. Всичките му останали вещи си бяха по местата и нали с това и кратко харесваше. А един ден, когато това престане да и кратко харесва, тя неминуемо ще направи нещо по въпроса. Надяваше се обаче, че този момент няма да скоро. Не беше готова и го знаеше. Добре ли си? Джим влезе в стаята и видя мъката, изписана на лицето и кратко. Ли се стегна, отклони поглед от прозореца и се усмихна тъжно. Майка ми! Тя винаги има какво да ме посъветва. Майките са такива. Предполагам, помниш, че днес след обяд имаше вяване в сада. Помня. Макар, че не мога да излъжа, че го очаквам с нетърпение. Лис продължаваше да поддържа адвокатската им практика във вида в който я бе оставил Джак. Продължаваше да поема случаите, които Джак би одобрил и за които би се борил в съдебната зала. Все още използваше същите критерии при подбора на клиентите си и отпращаше унези, за които бе сигурна, че Джак не би одобрил. Правеше го заради него и все още се придържаше към правилата и принципите, установени от него в началото на адвокатската им практика, но на моменти започваше да се пита какво точно прави и защо. Имаше твърде много неща в съдебното право, които не и кратко допадаха, а голяма част от битките, които водеше в съдебната зала, и кратко се струваха маловажни и незначителни. Постоянното и кратко общуване с хора, които се мразят един друг и с готовност се възползват от всяка възможност, за да нанесат на противника си удар под кръста и да го наранят, да му причинят болка и неприятности, започваше да я потиска и Джейн прекрасно съзнаваше това. Сърцето на Лиз не беше същото, както по времето, когато Джак беше жив. Те двамата бяха страхотни като екип, но, останала сама, Лиз вече не притежаваше предишния плам и ентусиазъм. Не би си го признала пред никого, но вече започваше да се отекчава от бракоразводните дела, с които постоянно се занимаваше. Когато обаче покъсно след обяд Лиз влезе в съдебната зала, никой от присъстващите не би могъл дори да предположи, че работата и кратко вече не и кратко носи нужното. Удовлетворение Тя, както обикновено, беше добре подготвена и изключително организирана. Бори се храбро за клиента си и с лекота спечели. Спорът беше абсолютно тривиален, но тя представи доводите си блестящо, а съдята и кратко благодари за умелия начин, по който отхвърли относително несериозните претенции на противниковия адвокат, който през цялото време се стараеше да преувеличи значението на дребния спор, възникнал между съпрузите. Наближаваше 5 часа, когато Лис се прибра в кантората. Отговори на няколко телефонни обаждания и се приготви за тръгване. Искаше в пет и половина да си я у дома заради Джейми. Тръгваш ли? Джим влезе в кабинет и кратко, понесла купчина документи, изпратени току-що от офиса на ней колега адвокат. Бяха изисканите от нея писмени доказателства по едно ново бракоразводно дело и идваха от една реномирана адвокатска кантора в града. Трябва да се прибера, за да тренираме с Джейми. Ще участва в параолимпийските игри и тази година. Това е чудесно, Лис. Джин а е погледна с усмивка. Тя продължаваше всички традиции на Джак, тачеше паметта му и заради него поддържаше висок стандарт както в работата си, така и у дома. Повече от очевидно бе, че Лиз не желая да допусне каквато и да била промяна в живота им и ми до този момент се справяше блестящо. Всяка част от живота и кратко беше точно такава, каквато беше и преди смъртта на съпруга и кратко. Тя дори вече не влизаше в кабинета му и не използваше бюрото му, макар че винаги го бе харесвала повече от нейното. Просто бе затворила вратата на офиса и напоследък почти не влизаше в него. Държеше се така сякаш очакваше че той ще се върне някой ден и ще седне на мястото си. В началото Джин смяташе, че Лис се държи странно, но с времето свикна. Двете влизаха в онзи офис, само когато се налагаше да вземат оттам някои документи. Обаче материалите по действащите им дела вече се намираха в кабинета на Лис. Доутре, каза и кратко Лис и бързо излезе през вратата. От дома Джейми вече очакваше. Тя влезе на бегом в къщата. Преоблече се с дънки, половери маратонки, а пет минути по-късно вече беше навън и помагаше на Джейми в дългия скок. Първият му опит беше напълно неуспешен и той го знаеше. Не мога да го направя. Детето изглеждаше победено преди още да се започнали. Джейми сякаш бе готов да се откаже, но Лиз не можеше да му позволи да го направи. Напротив, можеш. Гледай сега. Тя му показа, като се опита да скочи бавно, за да може той да я види добре. Зрителните възприятия на Джейми бяха подобри от слуховите и този път се справи по-добре. Опитай отново, насърчи го лис, а малко по-късно Керал излезе при тях с чаша сок и чиния прясни спечени шоколадови сладки. Как върви? Предпазливо попита тя, но Джейми само поклати глава. Изглеждаше тъжен. Зле. Този път няма да спечеля лента. Напротив, ще спечелиш, но отстъпчиво заяви Лис. Искаше детето да спечели, защото знаеше колко много означават тези игри за него. Освен това, докато бе тренирал с баща си, винаги бе печелил. След като Джейми изяде две сладки и изпи половината сок, Лис го подкани да опита отново и този път той се представи значително по-добре. А тя побърза да му напомни девиза на параолимпийските игри: Нека спечеля, но ако не успея, нека проявя достатъчно смелост със самото си участие. Продължиха да тренират още известно време, а след това Лиз го накара да спринтира и засече времето му. Резултатът беше задоволителен, но Джейми винаги е бил по-добър в бягането, отколкото в дългия скок. Спринтът беше най-силната му дисциплина. Джейми бягаше по-бързо от повечето от децата, с които се състезаваше, а и успяваше да се концентрира по-добре от тях. Независимо от ограниченията си, той притежаваше изненадваща способност за концентриране и през тази зима дори бе успял да се научи да чете, постижение, с което много се гордееше. От тогава насам четеше всичко, което попаднеше в ръцете му. Надписите върху котиите с увесениятки, етикетите на бурканчетата с горчица и котиите с мляко. Четеше книжки с приказки, рекламните брошури, които хората пъхаха под чистачките на колата и кратко, че дори и писмата, които Лизо ставяше на кухненската маса. На 10 години Джейми бева възторг от факта, че вече може да чете. В 7 часа Лиз му предложи да приключат странировката, но той настоя да се поупражнява още малко. Едва в 7:30 половина тя най-после успя да го придума да се прибере вътре. Разполагаме с още цял месец за тренировки, миличък. Не е задължително да направим всичко само за една вечер. Татко винаги повтаряше, че трябва да се упражнявам, докато се уморя. Толкова, че да не мога повече да се държа на краката си. А аз все още мога да стоя прав, простичко обясни Джейми и тя му се усмихна в отговор. Аз пък мисля, че трябва да спреш, докато все още те държат краката. Утре ще продължим. Добре, най-накрая отстъпи той. Беше работил упорито и бе от умора. А в кухнята Керъл ги очакваше с вечерята. Беше приготвила едно от любимите блюда на Джейми, печено пиле, пюра от картофи и желирани моркови. Както и топъл ябълков пай, току-що изваден от фурната. Уха. С удоволствие възкликна той и излапа всичко в чинията си, докато си бъбреше с майка си за предстоящите игри. Участието му в тях наистина много го вълнуваше. Веднага след вечеря Джейми се изкъпа и си легна. На другия ден трябваше да става рано заради лагера. Лис пък имаше работа за вършене. Тя взе кофарчето си с нея на горния етаж, целу на Джейми за лека нощ, а после остави кофарчето с пълнята си и влезе в дрешника. Той беше просторен, вграден в стената. Джак го бе направил за тях двамата. Лизи използваше едната половина, а дрехите на Джак висеха в другата. Спомнила си съветите на майка си от тази сутрин, Лиса улови, че се взира в нещата му скопнеш, какъвто не бе изпитвала от известно време на сам. Имаше чувството, че всички се опитват да и кратко ги отнемат, а тя не беше готова да се откаже от тях. Нито пък да забрави Джак. Улови се, че отново прокарва ръка по една от саката му. После притисна едно от тях към лицето си и вдъхна аромата му. Дрехата все още пазеше спомена за джак. Ли се запита дали дрехите му щяха завинаги да запазят онзи типичен за джак аромат или той с времето щеше постепенно да избледне Не може да понесе мисълта, че това все ще се случи някога. Очите и кратко се напълниха със сълзи и тя зарови лице в едно сако. Не чу Питър да влиза в стаята и подскочи. Когато внезапно почувства нечия ръка на рамото си. Обърна се и го видя. Не би трябвало да правиш това, мамо, тихо рече той и я погледна с насълзени очи. И защо не? Лиз вече плачеше. Питър се присегна и я притисна към себе си. Той не беше само нейн син, но и добър приятел. След смъртта на баща си бе възмъжал заброени часове и на 17 години беше вече мъж. Той все още ми липсва толкова много, признам от тя и Питър Кимна с разбиране. Зная. Но случилото се е. Необратимо и не можеш да промениш нищо. Това не помага. Само влушава положението. Аз също идвах тук понякога и докосвах дрехите му, също като теб, но след това си изпълвах с такава смазваща тъга, че си наложих да престана. Може би е време да прибереш нещата му. Ако искаш, аз ще ти помогна, предложи и кратко Питър. Баба ти ми каза същото, но аз просто не желая да го направя, отвърна тъжно лис. Тогава не дей. Направи го, когато си готова. Ами ако този ден не дойде никога? Ще дойде. И тогава ще разбереш, че си готова да го направиш. Той продължи да прегръща и двамата останаха така известно време. След това Алис бавно се отдръпна назад, вдигна лице към него и му се усмихна. Агонията, изпълнила душата и кратко преди малко, вече бе отминала и Алис се чувстваше много по-добре, застанала редом с сина си. Той беше добро момче и тя го обичаше безкрайно. Така, както обичаше всичките си деца. Обичам те, мамо. И аз те обичам, скъпи. Благодаря ти, че винаги си до мен и ме подкрепяш. Както и всички останали. Той кимна, двамата влязоха заедно спалнята и кратко, и той погледна кофарчето и кратко. Но тази вечер на Лиз никак не и кратко се работеше. Пристъпите като този, който бе изживела преди малко, отчаяният стремеж да се доближи до Джак като гали дрехите му и вдъхва аромата на парфюма му, винаги изпълваха стъга и непосилна скръп. Само в първите няколко секунди сякаш усещаше присъствието му а след това отчаянието и кратко се засилваше. Отсъствието му ставаше още поболезнено. Питър съвсем правилно бе описал това състояние, когато преди малко и кратко бе споделил, защо се отказал от тези посещения в дрешника на баща си. «Защо не си дадеш почивка тази вечер?» «Вземи си топла вана, иди на кино или пък нещо подобно», мъдро предложи Питър. «Имам работа за вършене». «Ти винаги имаш работа». Работата ще почака. Ако татко беше тук, той щеше да те изведе някъде навън. Дори и той не работеше като теб всяка вечер. Не, макар че и той работеше доста често вкъщи. Почесто от мен по онова време. Не можеш да вършиш и неговата работа, мамо. Не можеш да играеш две роли, прекалено е, можеш и трябва да бъдеш единствено себе си. Кога помъдря толкова? Усмихна се тя на Питър, застанал на прага на стаята и кратко. И двамата знаеха отговора. Питър бе пораснал преди около 6 месеца, сутринта на коледа. Наложи му се да поумне и възмъжее твърде бързо, за да може да помага на нея и на по-малките деца в семейството. Просто нямаше друг избор. Дори и момичетата бяха пораснали много през последните 6 месеца и въпреки трудната и кратко възраст, Меган непрекъснато и кратко предлагаше помощта си. Лиз знаеше, че момичето ще и кратко липсва през времето на летния лагер, но дъщерите и кратко заслужаваха да се махнат далеч от къщи и да се позабавляват. Всички заслужаваха малко почивка. След това Питър се прибра в собствената си стая, а Лиз разпръсна документите, които носеше от кантората, по леглото си. Дълго след като Питър си легна, майка му продължи да работи както всяка вечер, докъсно през нощта. Мразеше да си ляга сама, мразеше и бесънието, превърнало се в неим постоянен спътник. Всяка нощ за нея представляваше жестока битка с спомените, които напираха в главата и кратко, а тя се опитваше да ги пропади от мислите си. Нощите бяха много помъчителни от дните. И така беше от самото начало. В два след полунощ, Лизнай, след не заспа а в седем вече бе не крак и тичаше по задачите си. Отново остави Джейми в дневния лагер, отида в офиса, прегледа предстоящите дела, продиктува на Джин няколко писма, проведе дозина телефонни разговори, а в 5:30 половина след обед беше вече в задния двор на къщата си, където засичаше времето на Джейми на сетометровия спринт. Ежедневието и кратко се бе превърнало в един монотонен и изнорителен маратон, който сам по себе си кратко носеше радост и удовлетворение. Деца, работа, деца, работа, сън и после пак от начало. За момента това бе всичко, което имаше. И всичко, което искаше. Когато момичетата се върнаха от лагера, Джейми вече бе постигнал добра бързина в спринта и бе подобрил значително постиженията си на дълъг скок. Двамата с Лис дори бяха упражнявали и бягането с чували с една голяма турба, която Лиз бе купила от магазина. Всеки изминал ден Джейми ставаше по-бърз и поуверен в себе си. Онова, което не му достигаше в координацията, той наваксваше с много усилия и желание за работа. Когато сестрите му се върнаха у дома, Джейми сякаш забрави за малко за предстоящите игри и съсредоточи цялата си обича и внимание върху тях. Те също бяха щастливи да го видят отново. Джейми беше специално дете и всичките много го обичаха. А в деня преди завръщането на момичетата Лис заведе Джейми и едно негово приятелче да разгледат морски свят. Джейми остана очарован от дълфините и китовете, които го заливаха с водни пръски, докато пляскаха с опашки близо до него. Към края на посещението беше вече мокър до кости. Когато се качиха в колата, за да се върнат у дома, Лис го уви в една голяма хавлия, защото се боеше да не настине. Детето бе преизпълнено с възторг и радост от прекрасния ден. Параолимпийските игри щяха да се проведат през следващия уикенд. Лист тренираше с него всяка вечер, както и целия предобед в деня преди състезанието. Сестрите му наблюдаваха тренировките, насърчаваха го и го аплодираха. Тази година Джейми беше в подобра форма от всякога. А вечерта преди състезанието беше толкова развълнуван, че почти не можа да спи. Както правеше често напоследък, Джейми пожела да спи в леглото на Лиз. Тя никога не се оплакваше от това, нито пък го разобеждаваше, защото тайничко се радваше на компанията му. Неговата близост носеше успокоение и отеха и на двама им. Денят на първолимпийските игри беше слънчев и топъл. Лиз и Джейми тръгнаха преди останалите. Час по-късно Питър щеше да докара Керел и момичетата. Лиз носеше видеокамерата на Джак и един фотоапарот Никон. Джейми се регистрира на входа на стадиона и получи състезателен номер. Навсякъде около тях имаше деца като него. Някой от тях бяха много по-сериозно увредени от него, а голяма част от тях се придвижваха с инвалидни столове. За Лиз това беше позната гледка и тя с вълнение наблюдаваше щастието и радостното очакване, изписани по личицата им. Джейми едва изчака първото състезание, а когато застана на старта за сетометровото бягане, изведнъж се обърна към майка си и я погледна, обхванат от паника. — Не мога, задавено промълви той. — Не мога, мамо. — Напротив, можеш, тихичко го увери тя, стиснала ръката му. — Знаеш, че можеш, Джейми. Не е важно дали ще спечелиш, тук си, за да се забавляваш, скъпи. Единственото, което си иска от теб, е да си прекараш добре. Това е всичко. Просто се опитай да се отпуснеш и да се забавляваш. Не мога да го направя без татко. Лизна беше подготвена за това и очите й кратко се напълниха със сълзи. Татко би искал ти да си прекараш добре. Това участие означава много за теб, а на времето означаваше много и за него. И ако спечелиш отново почетна лента... Ще се почувстваш много по-добре. Лиз говореше с разтреперан глас и се опитваше да се пребори с сълзите си, но този път Джейми не ги забелязваше. Не искам да участвам без него, заяви той и избухна сълзи, заровил глава на гърдите на майка си. Лиза миг се запита дали няма да е поразумно, ако му позволи да се откаже. Но и това участие, подобно на всяко нещо, с което се сблъскаха напоследък, бе непоносимо болезнено само в началото. С времето човек привикваше с болката и в душата му се надигаше удовлетворение от поредната постигната победа. Защо не опиташ поне една дисциплина? Разумно предложи Лис, като продължи да го притиска към себе си и да гали с ръка косицата му. Вижда ли ще ти хареса. Ако след това решиш, че не желаеш да участваш повече, ще останеш при мен на трибуните, или пък веднага ще се приберем у дома. Но участвай поне в едно от състезанията. Той се замисли върху предложението и кратко, без да каже нито дума. А когато започнаха да извикват имената на участниците, Джейми вдигна очи към майка си и кимна. Тя го изпрати до стартовата линия. Той се обърна към нея, изгледа продължително, а след това се подреди при останалите участници. Лиз му изпрати въздушна целувка, нещо, което Джак никога не би направил. Джак винаги се отнасяше с него като смъж и я опрекваше, че се държи с Джейми като с бебе. Но той наистина си беше нейното беепче и щеше да се остане такъв, без значение колко голям и способен ще стане един ден. Тя го гледаше със сълзи на очи как бяга, викаше и го окоражаваше, както правеха и родителите на останалите деца. Този път обаче Лизи искаше Джейми да спечели, заради него самия и заради Джак, и да докаже че при тях нещата все още са наред и могат да живеят и без баща си. Джейми се нуждаеше от тази увереност повече от всички останали и по определен начин Лиз също. Сдържайки дъха си, Лиз го наблюдаваше как приближава финала. По всичко личеше, че Джейми може да завърши трети или четвърти, но той изведнъж дръпна силно и спревари всички останали. Джейми не гледаше настрани както правеха някой от другите деца, не се разсейваше, а даваше всичко от себе си и продължаваше право напред. И тогава, с огромно изумление и окъпано от сълзи лице, Лизи изведнъж си даде сметка, че той е финиширал пръв. Почетната лента вече бе завързана през гърдите му, а той дишаше запахтяно и се оглеждаше за нея, докато официалното лице го прегърна сърдечно и го поздрави за успеха. Имаше десетки доброволци, които се занимаваха само с това. Прегръщаха и окоръжаваха участниците в параолимпийските игри. Ли се затича с сила към сина си, а той я видя и се хвърли в прегръдките и кратко. Спечелих. Спечелих. Финиширах пръв. Аз спечелих мамо. Никога не съм печелил първо място статко. Джак сигурно щеше да бъде много доволен и неимоверно горд от постижението на детето им или си го представи как се усмихва щастливо. Тя притискаше Джейми към себе си и мислено благодареше на Господ и на Джак, които бяха направили това възможно. Целуна главичката на сина си, каза му колко много се гордее с него, а той вдигна глава към нея и с изненада забеляза сълзите и кратко. Не си ли щастлива, мамо? Изглеждаше много объркан и тя се размя. Можеш да се обзаложиш, че съм щастлива. Направо ще се пръсна от радост. Двамата махнаха на Питери момичетата, направиха знака на победата, а Питери и сестрите му се изправиха и посрещнаха с аплодисменти обявяването на победителя на 100 метра гладко бягане на паролимпийските игри. Джейми отиде да получи златния си медал. Каквото и друго да се случеше през този ден, Джейми вече бе извоювал. Своята победа. Той спечели сребърен медал в състезанието на дълъг скок а в надбягването с чували отново финишира пръв. В края на деня той вече безпечелил два златни и един сребърен медал. Когато покъсно всички си тръгнаха към къщи, той седеше в колата с трите медала на врата си и изглеждаше пощастлив от всякога. Беше прекарал един прекрасен ден, изпълнен с вълнения, победи и сърцераздирателни моменти. Тази вечер ли заведе всички на тържествена вечеря с осалито, за да отпразнуват победата на Джейми. Това беше ден, с който щяха да се гордеят и щяха да помнят още дълго време. Никога не съм постигал такива успехи статко, отново повтори Джейми по време на вечерята. Ти наистина си много добър треньор, мамо. Не мислех, че ще можеш да го направиш. Нито пък аз, призна си Меган и погледна майка си с гордост. Рейчел и Ани обявиха, че Джейми е най-великият атлет, а Лизо да постави медалите му специална рамка. Ти се справи страхотно, мамо, похвали Ани. Джейми свърши потрудната работа. Аз само засичах времето му в задния двор. А това не беше особено трудно. Обаче бяха тренирали всеки ден в продължение на пет седмици и ето, че резултатът беше на лице. Джейми никога преди не бе изпитвал такова щастие. И такава гордост. Той посочи на всички хора в ресторанта своите медали и почетните си ленти. А когато по късно вечер го сложи да спи, той и кратко благодари отново, обвира се около врата и кратко и я привлече към себе си. Обичам те, мамо. Татко все още ми липсва, но тепта те обичам много. Ти си страхотно момче и аз много те обичам, Джейми. И на мен татко ми липсва, но си мисля, че днес сте наблюдавал от небето и е бил много горд с теб. И аз така смятам, с прозявка се съгласи Джейми и се обърна на една страна. Заспа преди Лиз да е излязла от стаята му. А тя тръгна към спалнята си, като продължаваше да се усмихва. Питър вече бе излязъл и бе взел Меган със себе си, за да заведе на кино. Рейчел и Ани гледаха видеокасата. Лиз се прибра тихичко спалнята, замислена за съпруга си. Направихме го, тихичко прошепна в тъмнината Лиз. Огледа празната стая и почти усети присъствието на Джак. Неговото излъчване и любов не можеха да бъдат забравени толкова лесно. Благодаря ти, тихичко промълви тя и запали лампите, макар че вече. Отдавна бе престанала да се надява, че ще го види отново край себе си. Той обаче и кратко бе оставил нещо, което беше безкрайно по-скъпо и ценно. Глава 6. Три дни след параолимпийските игри всички заминаха за езерото Тахо. Джейми все още беше в приповдигнато настроение. Както и всички останали. Един стар приятел на Джак им бе преотстъпил къщата си в Хумоут. Те и преди бяха почивали в тази стара и удобна къща. Неговата съпруга не обичаше да почива край езерото, децата им вече бяха големи, така че рядко използваха вилата. Но за Лиз и децата къщата беше съвършена. Тя имаше просторна, покрита веранда, а от повечето от спалните се разкриваше прекрасен изглед към езерото. Заобиколена бе от петък раземя. Фимота растяха големи и красиви дървета и всички много се радваха на възможността да прекарат няколко дни там. Питър и момичетата помогнаха на Лиз да изнесе всичко от колата, а Джейми внесе продуктите в къщата и кратко помогна да ги разопакова. Керол не беше с тях, взела си бе една седмица отпуск и бе заминала при сестра си Санта Барбара. Искате ли да поплуваме? Предложи Питър веднага след като пристигнаха. Половин час по късно те вече скачаха от близкия пристън и зъзнаха от студената вода. Това обаче също бе част от удоволствието, а за следващия ден Лиз ги бе записала да карат водни ски. Тази вечер Лиз им приготви вечеря. А Питери кратко помогна да запали барбекюто. Баща му го бе научил как да го прави. След това седнаха край камината, припомняха си разни истории и печеха ядки. Малко по-късно Ани разказа една смешна историйка, свързана с баща им. Лиса усмихна, докато слушаше и си припомни за друг подобен случай. Разказа им историята и всички се разсмяха. А после Рейчел им напомни, как баща им веднъж се бе заключил в едно бунгало, което бяха наели през лятото, и се бе наложило да излиза през прозореца. Времето минаваше, а децата всякаше надпреварваха, кой ще си спомни и разкаже най-глупавата и смешна случка за баща им. Това беше техният начин да го върнат при себе си и то по начин, който вече не им причиняваше мъка. Изминалите месеци бяха притъпили болката им и ми сега вече можеха да си спомнят за него не само през сълзи, но и със смях. А когато най-накрая всички се качиха заедно на горния етаж, за да си легнат, Лис за пръв път през. Изминалите месеци се почувства много по-добре. Той все още и липсваше, но тагата и кратко вече не беше толкова силна и тя и децата можеха да се насладят на почивката си край езерото. Всичките се нуждаеха от тази вакансия или се радваше, че Питър бе успял да се освободи, за да ги придружи. Той се справяше толкова добре с задълженията си във ветеринарната клиника, че собствениците с удоволствие му бяха отпуснали едноседмичен отпуск са заръката да си прекара чудесно. На следващия ден всички отидоха да карат водни ски, а Питър заведе Рейчел и Джейми на Риболов в малкия поток, който лъкатушеше зад къщата, където наистина хванаха риба. На следващия ден излязоха с малката лодка, привързана на кея. Момчетата хванаха няколко риби, но Меган ги удари в земята с улова си. Край пристана ловиха ръци, които Лис приготви за вечеря. Всички прекарваха една спокойна и щастлива седмица. Една нощ преспаха в спални чували на верандата, загледани в звездите над главите им. Вакансията се оказа прекрасна. А когато в края на седмицата започнаха да събират багажа си и да се приготвят за тръгване, всички искрено съжаляваха, че трябва да се върнат в града, и накараха Лиз да им обещае, че ще дойдат още веднъж през това лято. Тя реши, че може би ще могат отново да използват къщата за деня на труда. По този начин тък му да избегнат партито, което организираха всяка година на този ден. Също като с празненството на 4 юли, те единодушно бяха решили да пропуснат и партито по случай Деня на труда в края на лятото, което от години се бе превърнало в традиция за семейството. Едно посещение на езерото Тахо обаче щеше чудесно да компенсирала пропуснатото празненство. По време на обратния път към дома всички бяха отпочинали и щастливи. Спряха в обърн за хамбургери и млечен шейк. Никак не ми се връща на работа. Признали спред най-големия си син, докато двамата допиваха шейховете си. През тази седмица се забавлявахме толкова добре, че ми се иска да си остана у дома и да помързалувам до края на лятото. «Защо не си вземеш още малко отпуск, мамо?» Предложи Питър, но тя само поклати глава. Можеше да си представи каква камара документи се е натрупала в кантората по време на отсъствието и кратко. Освен това, през целия месец имаше насрочени съдебни дела и... Процес в началото на септември, за който трябваше да се подготви сериозно. Затънала съм до гуша в работа. Работиш твърде много, мамо. Но и двамата знаеха, че тя продължава да се опитва да върши не само собствената си работа, но и тази на баща му. Защо не найемеш още един адвокат, който да ти помага? Мислила съм по въпроса. Но кой знае защо, все ми се струва, че на татко ти това не би му харесало. Но не би му харесал и фактът, че се претрепваш от работа. Джак винаги бе знаел как да се забавлява и макар да бе много взискателен по отношение на работата им, той обичаше празниците и отпуските като никой друг. Ако беше жив, сигурно щеше да остане много доволен от седмицата, прекарана край езерото Тахо. Ще го обмисля. Може би след няколко месеца ще найема друг адвокат. Но за сега се справям добре и сама. В резултат на което изобщо не и кратко оставаше време да почете книга или списание, да излезе на обяд с приятелки или пък да отида на фризьор. Всяка минута, която не прекарваше с децата, бе заета със служебните и кратко ангажименти. Животът и кратко бе твърде еднообразен и напрегнат, и тя го знаеше. Децата и кратко очевидно също го съзнаваха. Не чакай прекалено дълго, мамо, предупреди я е Питър и тръгна към другите деца. Те си купуваха бомбони сладкиши и мъкнаха цели турби към колата. В това се състоеше част от очарованието на Икеда, поради което заведението бе една от любимите спирки на децата. Обикновено се отбиваха тук и при всяка своя ски вакансия на езерото Тахо. Когато се прибраха от дома, Керъл вече ги очакваше. Ли знаеше, че на економката й кратко предстоят няколко напрегнати седмици до края на лятната вакансия. Питър щеше да продължи да работи още една-две седмици във ветеринарната клиника, но станалите деца щяха по цял ден да се мотаят из къщи и да канят приятелчета в пловния им басейн. Керъл всеки ден щеше да приготви обяд поне за половин дози на хлапета, а понякога и вечеря за два пъти повече. Лиз обаче се чувстваше спокойна при мисълта, че децата и кратко са си у дома, а приятелчетата им бяха добре дошли да им гостуват. На следващия ден Лиз тръгна за работа. Чувстваше се свежа и отпочинала. Доброто и кратко настроение продължи около десетина минути. Камарите, папки и документи на бюрото и кратко бяха нараснали заплашително по време на отсъствието и кратко, а телефонните съобщения, на които трябваше да отговори, бяха повече от всеки друг път. Лиз разрешаваше случаите, върху които работеше прекалено добре. И бивши нейни клиенти, и колеги адвокати постоянно насочваха нови клиенти към кантората и кратко. Тя се замисли върху предложението на Питър. Май наистина имаше нужда от още един адвокат, който да и кратко помага в ежедневието. Заговори по този въпрос с Джин по-късно след обяд. Докато и кратко диктуваше някакъв материал. Двете системно и методично се опитваха да се преборят с лавината от документи върху бюрото и кратко. Имаш ли някого предвид? С интерес попита Джин. И тя самата от известно време разсъждаваше върху необходимостта от още един адвокат и искрено бе благодарна на Питър за прозорливото му предложение. Не още, призна и кратко Лис. Не съм сигурна дори дали наистина искам да го направя. Би трябвало да помислиш по въпроса. Питър има право. Не можеш да вършиш всичко сама. Работата е твърде много за сам човек. Тя беше много и за двама, а след смъртта на Джак случаите, върху които работим, се увеличиха. Не знае дали си обърнала внимание на този факт, но е точно така. Сега имаме два пъти повече случаи. Отколкото по времето, когато работехте двамата с Джак. И как се стигна до това? Лизи изглеждаше изненадана. Ти си много добра в работата си, ето как, с усмивка отвърна Джин. Джак също си разбираше от работата, побърза да го защити Лиз. Винаги съм смятала, че е по-добър адвокат от мен. Не бих се съгласила с това. Заяви искрено Джин, но той отказваше повече случаи от теб. На теб сърце не ти дава да кажеш не на някой клиент. Ако на Джак някой случай не му харесваше, той веднага го прехвърляше на друг адвокат. Може би и аз трябва да постъпвам така, замислено рече Лис. Не съм убедена, че ще можеш да го направиш. Джин познаваше твърде добре. Лис беше невероятно добросъвестна и имаше силно развито чувство за дълг и отговорност. Нито пък аз. Преснях си призна Лис и двете продължиха работата си. Лис трябваше да разпрати доста документи до различни съди и адвокати, съвместно, с които работеше по текущите си дела. Тази вечер се прибра късно, почти в 8 часа. Все някак трябваше да компенсира изгубеното през вакансията време. Депата все още се мутаеха около басейна, а Керъл приготвяше пица за вечеря. Здрасти, деца! С усмивка поздрави Лис. Остана доволна, че заварва и у дома. Веднага след това изпита силно безпокойство, когато видя двама от приятелите му да скачат безразсъдно в басейна, без да се съобразяват с по-малките деца, които играеха на Марко Поло. Лис ги помоли да се поокротят и поиска от Питер да предупреди приятелите си да бъдат малко поздържени. Някой ще пострада, тихичко заключи тя и погледна Керал. Която веднага се съгласи с нея и сподели, че е прекарала целия следобед повтаряйки същото пред приятелите на Меган. Лиз се безпокоеше най-вече за Джейми, който не беше особено добър пловец. Вечерта, след като приятелите им си тръгнаха, Лиз отново предупреди децата да бъдат повнимателни. Не искам никакви злополуки в дома си и никакви съдебни дела. Безпокоиш се твърде много, мамо, лековата отбеляза Ани, но Лизна стоя, че говори напълно сериозно. На следващия ден, преди да тръгне за работа, Лизо отново им напомни, че трябва да бъдат попредпазливи, и когато вечерта се прибрал дома, забавленията им и кратко се сториха малко по и спокойни. Но в четвъртък вечерта отново се задържа до късно в кантората. И когато се върна в вкъщи, завари Питър и още 5-6 негови приятели в басейна, които скачаха и се гмуркаха твърде бързо един след друг, без да се оглеждат дали има други деца във водата. Лис категорично предупреди Питър, че ще забрани на приятелите му да използват басейна, ако продължат да не се. Съобразяват с по-малките деца и да пренебрегват най-елементарните правила за безопасност. Не бих искала да ми се налага да те предупреждавам повторно, строго приключи Лис. Изглеждаш уморена, мамо, ласкаво и кратко рече той. Наистина съм уморена, но в момента говорим за друго. Не желая злополуки в дома си. Няма да допусна да се държите безразсъдно и да нараните някого, Питър. Добре, мамо, чухте. Той беше възмъжал доста през изминалата година, но недостатъчно. Все още бе твърде млад, а някои от приятелите му се държаха твърде глупаво и безразсъдно факт, който винаги бе предизвиквал тревога в душата и кратко. Не можеше да допусне някое дете да бъде наранено в техния басейн. Бяха преживели достатъчно през тази година и тя не се страхуваше да наложи недвусмислени ограничения на него и на приятелите му. Лисъкачи в стаята си, за да поработи, защото на следващия ден и кратко предстоеше ранно явяване в сада. Беше уморена и раздразнителна и искаше да се наспи добре през нощта. На обяд на следващия ден тък му си тръгваше от сада, когато клетъчният и кратко телефон извъня. Беше Керъл и Лис се спря на стълбите пред съдебната палата, за да проведе разговора. Трябва веднага да си дойдеш у дома, с ясен глас изрече Керъл, а Лиз усети, че се напряга. Керъл говореше по този начин, само когато някой от децата е пострадало или е възникнал някакъв друг сериозен проблем. Какво се е случило? Злополука? Досети се преди още Керъл да и кратко е казала. Става дума за Питър. Днес имаше почивен ден и няколко от приятелите му дойдоха на гости. Лиза прекъсна посредата на изречението с пронизителен глас, който прозвуча странно дори и в собствените й краткоши, но нервите й кратко вече не бяха толкова здрави, както преди. Какво се случи? Все още не знаем. Скочи в басейна и мисля, че си удари главата. Линейката е вече тук. Кървили. В този момент главата на Лис изплува образът на окървавения джак, простран на пода на кантората им. Кръвта за нея вече означаваше нещастие. Не, отвърна Керал със спокойствие, каквото изобщо не изпитваше. Никак не и кратко се искаше именно тя да информира за злополуката, но знаеше, че трябва да го стори. В безсъзнание, сърце не и кратко даде да каже на Лис, че синът и кратко може би е чупен врат. Лекарите все още не можеха да поставят сигурна. Диагноза. Ще го закарат в Марин Дженерал. Можеш да отидеш направо там. Лис, съжалявам. Всички други добре ли са? Лиз вече тичаше към колата си. Никой друг не е наранен. Единствено Питър. Той ще се оправи ли? Никой не знаеше със сигурност. Дворът беше пълен с парамедици. В момента, в който зададе въпроса, Лис чу сирената на линейката, която откарваше сина и кратко. Така смятам. Не знае много, Лис. Наблюдавах ги и предупредих ги, Керал заплака, а Лис запали колата, прекъсна разговора и потегли, молейки се детето и кратко да се оправи. Трябваше да се оправи. Не можеха да преживеят още една трагедия. Не можеха да не дава Господ. Да загубят и него. Тя просто не би могла да го понесе. Лис караше към болницата с възможно най-високата позволена скорост, като внимаваше да не пресече отново на червено и се оглеждаше внимателно, за да не блъсне някой пешеходец. Спря на болничния паркинг малко след като Питър бе прият в спешното отделение. Спешно го бяха откарали в травматологията и от регистратурата насочиха лист към отделението веднага, що ме видяха. Тя се затича по коридорите, оглеждайки се за Питър. Видя го в мига, в който влезе в травматологията. Беше целият мокър, лицето му беше сиво на цвят. Лекарите му подаваха кислород и трескаво работеха около него. Бяха твърде заети, за да и кратко обърнат внимание. Но една от сестрите набързо и кратко обясни какво става. Сина ти кратко имаше тежко нараняване на главата и вероятна фрактура на няколко прешлена. Щеха да му направят рентгенова снимка веднага, що му успеят да го стабилизират достатъчно. В момента го обграждаха с всевъзможни апарати и монитори и включваха интравенозни системи в ръцете му. Той ще се оправили? Попита Лис, без да сваля очи от сина си. Беше обхваната от силна паника. Питър сякаш умираше и тя изобщо не беше сигурна, че това наистина няма да се случи. Все още не знаем, отвърна е искрено сестрата. Лекарят ще говори с вас, веднага щом го прегледа. Нализи кратко се искаше да го докосне, да му каже нещо, но не можеше дори да се доближи до него. Продължи да стои неподвижно на мястото си и да се опитва да се пребори с обхваналата паника. Вкараха преносим рентгенов апарат в стаята. Лекарите бяха разрязали банските му и Питър лежеше чисто гол на леглото. Направиха рентгенова снимка на... Главата и врата му. Майка му наблюдаваше как лекарите преглеждат всеки негов орган и крайник. Стоеше отстрани, гледаше детето си и плачеше. Стори кратко се че измина цяла вечност преди един лекар в хирургически зелен екип да се приближи до нея. На врата му висеше слушалка. Той се заеде и кратко обясни положението със сериозно и строго изражение. Беше висок, тъмните му очи гледаха мрачно, но посивелите му слепо и кратко вдъхнаха надежда, че той може би си разбира от работата. Как е той? Отчаяно попита Лис. В момента не е добре. Все още не сме съвсем сигурни колко сериозна е травмата на главата и какви биха били евентуалните последици от нея. Възможностите са много. В момента сме сигурни, че ударът е причинил значителен мозъчен оток. След няколко минути ще му направим електрокардиограма и скенер. Състоянието му в голяма степен зависи от това, колко скоро ще дойде съзнание. Мисля че по отношение на вратните прешлени може да е извадил късмет. Когато го докараха, си помислих, че вратът му е счупен, но сега ми се струва, че съм се заблудил. Само след минута ще донесат готовите снимки. Беше виждал много подобни злополуки, основно с момчета на неговата възраст, наранили се по непредпазливост при невнимателно гмуркане и рискови скокове във водата. Това хлапе обаче май бе извадило късмет. Нямаше парализа на крайниците и, доколкото можеха да съдят, бе запазил напълно подвижността си. Пет минути по късно от рентгеновите снимки стана ясно, че има съвсем лека фрактура с дебелината на човешки косъм на четвърти шиен прешлен, но гръбначният мозък не беше засегнат. Сега вече можеха да насочат всичките си усилия към травмата на главата. Преди да го отведат, Лизо спя, наистина само за миг, да се доближи и да го докосне. Искаше да му каже, че го обича, но Питър все още беше в безсъзнание и не можеше да я чуе. Измина почти цял час, преди да го върнат в отделението. Кожата му все още беше сивкава на цвят, а лекарят, който отново се приближи до нея, не изглеждаше особено доволен. Лиз вече бе научила, че той е главен лекар на травматологичното отделение и се казва бил Уебстър. Вашият син е претърпял много сериозно сътресение на мозъка. Госпожо Съдърланд. И отукът е дяволски голям. За момента не можем да направим много, ще чакаме и ще го. Наблюдаваме. Ако отукът продължи да се увеличава, ще трябва да го творим, за да намалим налягането. Искате да кажете, че ще се наложи мозъчна операция. Лиз изглеждаше ужасена. Лекарят само кимна в отговор. Той ще той, беше толкова паникосана че не можеше дори да формулира въпроса, който искаше да му зададе. Все още не знаем. Твърде много неизвестни има в това уравнение. Ще го ставим в покой за известно време и ще видим какво ще стане. Може ли да остана при него? Стига да не ми се пречкате и да не се опитвате да го еместите. Сега е изключително важно да остане в пълен покой. Лекарят говореше така, сякаш пред него стоеше немайка, а враг на момчето и тя мигновено изпита враждебност към този човек. Той очевидно беше твърде суров и не притежаваше никакъв такт и състрадателност. Лиз го намрази на часа. Той обаче несъмнено правеше всичко възможно, за да спаси Питър, и този факт до някъде компенсираше проявената от него безчувственост. «Няма да ви се пречкам», – тихо го увери тя. Показа и кратко къде да седне. Лис придърпа един стол към леглото на Питър и мълчаливо хвана ръката му. На единия му пръст имаше уред, отчитащ притока на кислород, а навсякъде около него светеха разни екрани, които отчитаха сърдечния ритъм и мозъчната му дейност. За момента поне състоянието му изглеждаше стабилно. Къде бяхте, когато това се случило? С някак обвинителен тона попита лекарят и на Лизи кратко се прииска да го зашлеви през лицето. В сада. Адвокат съм. Икономката ми е била край басейна заедно с тях, но предполагам, че положението просто излязло извън контрол. И аз така разбрах, рязко отвърна той се отдалечи, за да поговори с друг лекар. Върна се при нея няколко минути по-късно. Ще чакаме още един-два часа и ако не настъпи подобрение, ще го качим в операционната, директно информира той или с ким на отговор. Седеше мълчаливо на стола и внимателно държеше ръката на Питър. Може ли да ме чуе, ако му говоря? Малко вероятно е, отвърна той, изгледа я и се намръщи. Жената беше бледа почти колкото си наси, но пък, от друга страна, тя беше червено коса и поначало имаше изключително светла кожа. Добре ли сте? Попита я или скимна. Нямаме време да се занимаваме и с вас ако припаднете. Ако мислите, че няма да можете да. Издържите, по-добре се върнете в чакалнята, а ние ще ви повикаме, ако се случи нещо. Никъде няма да вървя, твърдо заяви Лис. Беше преживяла случилото се преди 8 месеца с Джак и не беше припаднала. Мразеше начина, по който този човек се отнасяше към нея, но една от сестрите и кратко бе казала, че той е най-добрия травматолог в болницата, и Лизи кратко бе повярвала. Маниерите му обаче бяха ужасни. Очевидно бе свикнал да работи с пациенти, люшкащи се между живота и смъртта. Цялото му внимание бе съсредоточено върху усилието да спасява живота на пациентите си, а не върху роднините им. Не можеше да допусне някой да отвлича вниманието му от пациента. Той се отдалечи отново, за да осигури неврохирарг който трябваше да е в готовност да започна операция веднага, ако се наложи. Една сестра се приближи до Лис и я попита дали иска кафе. Не, благодаря, добре съм, тихичко отвърна тя, макар да беше очевидно, че изобщо не е добре. Изглеждаше отчаяна и се страхуваше за сина си така, както преди 8 месеца се бе страхувала за съпруга си. Единственото, което знаеше със сигурност, бе, че този път не би могла да изгуби отново. Не можеше да понесе дори мисълта за това и всеки път, когато си помисляше, че може да го изгуби, тя се навеждаше напред и започваше тихичко да му говори. Хайде, Питър, събуди се, кажи ми нещо, аз съм мама, отвори очи и кажи нещо, мама е, скъпи, обичам те, събуди се. Повтаряше тези думи като мантра отново и отново и се молеше детето и кратко, приютило се в дълбините на подсъзнанието си, да я чуе. Вече беше два и половина след обяд. В 4 часа все още нямаше никаква промяна в състоянието на Питър. Лекарят се върна, за да го види и да поговори с нея. Щяха да му отпуснат още един час и да го изчакат да дойде съзнание. След това щяха да преценят отново ситуацията и да вземат решение. Лис кимна докато го слушаше. Питър изобщо не бе помръднал, но и тя, и лекарът се съгласиха, че цветът на лицето му е малко по-добър. Лекарят отбеляза негласно, че тя, за разлика от сина си, бе все така ужасяващо бледа, но не каза нищо по въпроса. Жената изглеждаше ужасно. Той малко поомекна при вида и кратко, но не съвсем. Попита само дали вече се обадила на бащата на момчето. Лис поклати е отрицателно глава, но не пожела да даде по-подробни обяснения. Може би трябва да го направите, предпазливо изрече той. Нещо в очите и кратко го накара да се поколебае, може наскоро да бе преживяла тежък развод или някакво друго премеждие. Синът ви все още не е прескочил трапа. Баща му почина преди 8 месеца, най-накрая промълви Лис. Няма на кого да се обадя. Тя вече бе позванила от дома и бе информирала децата, че Питър е все още жив. Беше ги предупредила че ще се обади отново едва, когато разполага с повече информация за състоянието му. В гласи кратко се долавяше спокойствие, каквото тя изобщо не изпитваше. Единственото, което можеше да прави, бе да се моли Питър да не си иде като баща си. Молеше се още този доктор да не позволи това да се случи. Съжалявам, рече той и изчезна отново. Ли гледа вгледа прегнато сина си, макар че по-скоро би умряла, Отколкото да го признае пред някой друг, поне пред себе си се отбеляза, че стаята като че ли започна бавно да се върти пред очите и кратко. Това, което се случваше, и кратко дойде в повече. Положението беше твърде ужасно. Ужасяващо. Тя не можеше да изгуби Питър. Не можеше. Няма да му позволи да ги напусне. Наведе глава надолу и я притисна към коленете си. Почувства се малко по-добре и отново се зае да говори тихичко на Питър. А той, сякаш чул убити и кратко, лекичко помръдна и се опита да обърне глава, но не можа заради гипсовата яка около врата му. Очите му се останаха затворени. Лиза почна да му говори малко по-високо, потиквайки го да отвори очи, да и кратко каже нещо, да мигне, ако е чува, да стисне ръката и кратко, да помръдне някой пръст, какво и да е. Не последва никаква реакция. След известно време от гърлото му се изтръгна тихо стенание, но Лиз по никакъв начин не можеше да прецени дали това е отговор на молбите и кратко или неволно проронен звук. Една сестра се приближи Тичешком веднага чу. Тя провери жизнените му показатели, погледна мониторите и хукна да повика лекаря. Лиз не знаеше дали това е добър или лош знак, но продължи да говори на сина си и да го молява да я чуе. И тък му, когато докторът влезе при тях, Питър простена отново и този път клепачите му потрепнаха. Лис стоеше до него и се взираше в лицето му с ужас и надежда. м м м м, -м, -м, -м, -м, -м, -м. С глас проплака той, но Лис, както и бил Уебстър, разбраха какво иска да им каже. Беше промълвил мамо, макар и с нечовешки усилия. От очите на Лис потекоха сълзи, тя се надвеси поблизо до него и му каза колко много го обича. След това вдигна поглед към доктора и за голямо своя изумление го видя да се усмихва. Почти се върна при нас. Продължавайте да му говорите. Искам да му направя още няколко изследвания. Питер отново затвори очи, но Лис продължи да му говори и той я е погледна. Този път от устата му се изтръгна ужасяващ стон и момчето едва долови му стисна ръката и кратко. Важното бе, че вече напредваше милиметър по милиметър, но и това беше прогрес. Ох! Ох! Изпъшка той, изгледа я и се намръщи. Ох! Ох! Повтори Питър или се обърна към лекаря. Очевидно изпитва силна болка, тихо рече тя, а бил Уебстър само кимна в отговор. Обзалагам се, че е така. Обеден съм. Че го мъчи дяволско главоболие. Докато и кратко говореше, сложи нещо в интравенозната система на Питър, а лаборантката му взе още кръв за изследвания. Няколко минути по-късно пристигна и неврохирургът. Идва в съзнание, информира го Бил Уебстър, който изглеждаше окоражен. Доктор Уебстър сподели с колегата си последните резултати и двамата информираха Лис, че за момента ще изчакат с операцията. С малко повече късмет можеше и да не се наложи изобщо да оперират. Вече беше 6 часа, а през това време лизнито за миг не се бе отделяло от леглото на Питър. Аз ще го наглеждам. Ако искате да отидете да си вземете чаша кафе, предложи и кратко Епстър, но тя поклати отрицателно глава. Нямаше никакво намерение да се отдалечава от. Питър, докато състоянието му не се подобри значително. Без значение колко време щеше да отнеме това. От сутринта не бе слагала нищо в устата си, но знаеше, че даже и да бе опитала, нямаше да може да преглътне и троха. Измина още цял час, преди Питър да издаде друг звук, но този път, когато го направи, произнесе думата мамо малко поясно. Боли, най не можа да промълви той седва два доловим, грачещ шепот, но този път леко повдигна ръката си и стисна нейната с малкото си лица която му бе останала. В момента едва ли бе по-силен и от бебе. Лекарите не искаха да му дадат болкоуспокояващи, успокояващи, защото така рискуваха той отново да изпадне в безсъзнание. «О дома», изрече смъка той, докато докторите го наблюдаваха. «Искаш да си идеш у дома?» Попита Бил Уебстър. Питър го погледна и кимна едва забележимо. «Добре. И ние искаме да си идеш у дома, но ще ти се наложи да поговориш с мен още малко, преди да тръгнеш за, където и да било. Как се чувстваш, Питър? Разговаряше с пациента си много повнимателно, отколкото с майка му. Лиз обаче бе преизпълнена с благодарност заради онова, което правеше за сина и кратко. Ужасно, отвърна Питър. Много ме боли. Което боли най-силно? Главата. А вратът? Той боли ли те? Питър кимна отново и премигна. Очевидно всяко движение му причиняваше силна болка. Нещо друго боли ли те? Не, мамо, тук съм, миличък. Няма да ходя никъде. Съжалявам, рече той, като я гледаше право в очите, а тя само поклати глава. В този момент беше безсмислено да обсъждат станалото. Беше глупаво от моя страна. Да. Много. Лекарят отговори вместо нея. Имаш голям късмет, че в резултат на това падане не си получил пълна парализа на крайниците. След това го накара да раздвижи краката и ръцете си. Питър се справи, но едва успя да стисне пръстите на доктора. Уебстър и неврохирургът обаче изглеждаха доволни от отбелязания прогрес. В девет часа вечерта информираха Лис, че смятат да го преместят в интензивния сектор на травматологичното отделение, където ще продължат да следят състоянието му отблизо. Мисля, че вие вече можете да си идете у дома и да си починете. Състоянието му е стабилно и той бележи постоянен прогрес. Можете да се върнете и да го видите на сутринта. Може ли да спе тук? Ако наистина желаете да. Останете. Все пак той би трябвало да заспи по някое време. Ако състоянието му продължи да се подобрява, може дори да му дадем някакво преспивателно. А вие би трябвало да се възползвате от тази възможност, за да си починете. Прекарахте един доста тежък ден. Противно на принципите си, Уебстър изпитваше съчувствие към нея. По правило се стараеше да не се обвързва прекалено с пациентите си, но Лизи изглеждаше така, сякащо ку-що я бяха прекарали през месомелачка. Имате ли и други деца от дома? Попита той и тя кимна утвърдително. Може би трябва да си идете при тях. Може да са разтревожени. Момчето беше в доста тежко състояние, когато го докараха. Те видели ли са всичко? Така мисля. Ще им се обадя и ще ги информирам, че той е по-добре. Не им се бе обадила порано, защото просто нямаше какво да им каже. Защо не си идете до вкъщи за малко? Ще ви се обадя, ако нещо се случи. Уебстър Май не търпеше възражения. Тук ли ще бъдете? Той не и кратко харесваше, но бе започнала да му се доверява напълно. През цялата нощ и утре до обяд. Обещавам. Той кратко се усмихна и тя се изненада установи. Че всъщност изглежда доста прилично, когато не подхвърля хапливи забележки по неи на дрес и не се мръщи, проверявайки показанията на мониторите. Никак не ми се иска да го оставя сам, искрано си призна тя. Почивката ще ви се отрази добре, а и ние след малко ще се заемем с преместването му. Вие само ще ни се пречкате, ако сте тук. Този човек хична си поплюваше с думите и лизна можа да сдържи усмивката си. Наведа се над Питър. Каза му, че си отива до дома, за да види как са другите деца и обеща да се върне скоро. Ще се върне възможно, най-бързо. Обещавам, рече му тя и се усмихна. Съжалявам, мамо, отново промълви той. Голям съм глупак. Не, ти си истински късметлия. И аз те обичам. Така, че оздравява и по-бързо. Кажи на Джейми, че съм добре, с усилия изрече той но състоянието му очевидно се подобряваше с всяка изминала минута. Това бе най-дългото му изречение, откакто бе дошъл в съзнание и бе започнал да разговаря с нея. Ще му кажа. До скоро. Добре съм. Опитваше се да успокои, което беше добър знак. Беше напълно контактен и не само разбираше къде се намира, но и очевидно си даваше сметка за сериозността на случилото се. Лизне смееше дори да си. Помисли какво би станало, ако той не бе дошъл в съзнание или пък, което бе още по-страшно, не бе оживял. Мисълта за подобен изход беше непоносима. Очаквам да те видя да тичаш нагоре-надолу по коридора, като се върна. Ясно. Той се засмя, а тя го целуна и излезе бавно в коридора. Лекарята последва. Той е голямка сметлия, сподели Уебстър. Изглеждаше впечатлен от нея. Тя не се бе огънала нито за миг. Имаше един период, в който не мислех, че ще се размина без операция, и не вярвах да дойда съзнание толкова бързо. Млад и здрав е, и кой знае, може би и вие помогнахте, като му говорихте през цялото време. Каквато и да е причината, благодаря на Бога, че Питър дойде съзнание и че нещата се развиха по толкова благоприятен за него начин. Краката и кратко омекнаха, като си помисли какво можеше да се случи. Предполагам, че синът и ще остане при нас поне няколко седмици, така че не се натоварвайте толкова много още в началото. Можете да се върнете чак утре сутринта. Тогава вече ще е добре. Бих предпочела да спя тук. Но сега ще си до дома, за да се погрижа за другите деца. Ще се върна след няколко часа. Колко деца имате? Уебстър бе изпълнен с любопитство по отношение на тази жена. Не знаеше коя е и каква е, но за него бе очевидно, че е прекрасна майка и дълбоко обича сина си. Пет отвърна Лис. Той е най-големият. Оставете телефонния си номер на дежурната сестра. Ще ви се обадя, ако настъпи някаква промяна. И ако, след като се приберете от дома, решите да не се връщате, не се чувствайте виновна. Другите деца може да са много разстроени, особено ако са били свидетели на случилото се. На колко години е най-малкото ви дете? Десет. Те са на 10, 11, 13 и 14 години. Май не ви е лесно. Добри деца са, рече тя, а на него му се прииска да каже, че имат добра майка, но не го направи. Вместо това се върна при Питър, за да провери отново състоянието му, али си тръгна се от дома след 9. Всички бяха будни и я очакваха. Момичетата плачеха, седнали край кухненската маса, а Джейми седеше с кута на Керол. Изглеждаше блед и изтощен. Приличаха на сирачета от зона на военни действия. В мига, в който я видяха да влиза през вратата, всички скочиха от местата си и се взряха напрегнато в лицето и кратко, опитвайки. Се да разчитат изражението и кратко. Тя се усмихна, макар че изглеждаше раздърпана и смазана от умора. Ще се оправи. Има ужасно сътресение на мозъка и лека фрактура на вратен прешлен, но ще се оправи. Брат вие е голямка сметлия. Може ли да го видим? В един глас а попитаха. Не още отвърна лис, а Керал постави пред нея чиния Руло, останало от вечерята. Лиз обаче не можеше да преглътне и хапка. Кога ще може да се върне от дома? Притеснено попита Меган. Ще го задържат в болницата няколко седмици. Може и повече. Всичко зависи от състоянието му. Искаха да разберат всичко, но Лис предпочета да им спести подробностите за ужасния следобед. В момента им стигаше да знаят, че Питър ще живее. Останаха заедно около час, а когато децата се качиха горе, Керъл проплака, че ужасно съжалява за случилото се. Мислеше, че отговорността за злополуката е изцяло нейна. Не ставай глупава, възрази Лис. Беше прекалено уморена, за да говори, камо ли да успокоява Керъл, но чувстваше, че е длъжна да го стори. Не можеш да държиш всичко под контрол. Те очевидно са били твърде непредпазливи. Питър просто извади дяволски късмет, можела да се убие или пък да остане парализиран за цял живот. О, Боже, проплака Керъл. Лицето ѝ кратко се обля в сълзи и тя издуха носи. Наистина ли ще се оправи? Така смятат лекарите. Дойде в съзнание едва преди няколко часа, но сега вече говори. В един момент си помислих, не можеше дори да изрече думите. Керал само кимна с насълзени очи. И тя си бе мислила същото, и когато Лизна се обади повече, нито пък се прибра от болницата, тя почти повярва, че ще се случи най-лошото. След малко се връщам при него. Ще се кача горе да си взема някой неща. Защо не преспиш тук? Изглеждаш изтощена, Лиз. Добре е да си починеш, ако смяташ да прекараш и утрешния ден при него. И лекарът ме посъветва същото, но аз искам да съм при него тази нощ. Вярно, че е на 17 години, но сигурно и той изпитва страх. Освен това страда от силно главоболие. Бедното дете. Какъв ужасен начин да прекара края на лятото? Мислиш ли, че ще може да тръгне на училище през септември? Все още не знаем. Училището беше най-малкият проблем на Питър в момента. През цели изминал ден състоянието му беше ужасяващо. Нализи кратко се струваше, че е била прегазена. От експресен влак толкова разбита се чувстваше. А изглеждаше ужасно и Керал се преизпълни със съчувствие към нея. Лиз бавно се качи на горния етаж и влезе да целуне Джейми за лека нощ, но той вече спеше дълбоко. Момичетата също си бяха легнали. Къщата изглеждаше странно притихнала без Питър. Лиз влезе в стаята му и приседна на леглото. Имаше намерение да опакова в една чанта най-необходимите за престоя и кратко в болницата неща, но внезапно установи, че няма сили да се помръдне. Можеше да мисли единствено за трагедията, с която се бяха разминали на косъм. Проплака от облегчение. Минаваше 11, когато най-сетно опакова принадлежностите си в една чанта, а в полунощ се върна в болницата при Питър. Беше се забавила с няколко минути, за да позвани на майка си, която бе посрещнала с ужас новината за злополуката с Питър. Мили Боже, ще се оправи ли? Съз глас, а бе попитала тя, Ализабе бе уверила, че всичко ще бъде наред, и кратко бе обещала, че Питър ще и кратко позвани лично, когато се почувства по-добре. Питър беше буден, когато ли се върна в болницата, а състоянието му продължаваше да се подобрява. Когато Лиз влезе в интензивния сектор, го завари да разговаря почти нормално с една от сестрите. Здрасти, мамо, поздравя той в мига, в който я видя. Как е Джейми? Добре е. Всички ми поръчаха да ти предам, че те обичат. Искаха да дойдат и да те видят. Едва успях да ги убедя да изчакат още малко. Сестрата и кратко приготви едно легло въгъла на чаканията. Лиси легна с костюма, с който бе облечена, и се зави с едно одеяло. Бяха и кратко обещали да събудят, ако Питър има нужда от нея, или пък ако състоянието му започне да се влушава. Всички обаче я бяха уверили, че не очакват проблеми от тук нататък. Жизнените му показатели бяха добри, а той вече не спираше да говори. Листък му се унасеше в сън, когато зърна бил Уебстър да вли стаята. Тя рязко се изправи, обхваната от паника. Погледна го, а сърцето й кратко подскочи чак в гърлото й кратко. Той бе сменил зеления хирургически екип с Сив. Не изглеждаше особено привлекателен в него. Какво става? Нищо. Той е добре. Не исках да ви сплаша така. Просто наминах да проверя дали нямате нужда от нещо, от приспивателно, например. Той като че ли се поколеба, а тя изведнъж си даде сметка, че този мъж е изключително грижовен и човечен и изпита силна благодарност заради онова, което бе направил и продължаваше да прави за Питър. Добре съм, но ви благодаря за загрижеността, рече Лис, започвайки бавно да се успокоява. Освен това искам да ви благодаря за всичко, което направихте. Мисля, че ще мога да заспя и безприспивателно. Изглеждаше ужасно уморена. Но това изобщо не го изненадваше. Жената бе преживяла един изключително мъчителен ден. Радвам се, че момчето се оправя толкова бързо. Той като че беше напълно искрен. Аз също. Не съм сигурна, че щяхме да оцелем, ако нещо се бе случило с него. Съпругът ви дълго време ли боледува? Попита той. Кой знае защо бе решил, че човекът е бил болен от рак? но тя отрицателно поклати глава. Беше застрелян от съпруга на една наша клиентка сутринта на Коледа. Някакъв спомен изплува в главата му и той кимна. Не можеше да измисли какво би могъл да и кратко каже в момент като този и можеше само да предполага какво бе преживяла тогава. Съжалявам, промълви глухо. Спомням си, че гледах репортажа по новините. След това загаси осветлението в чакалнята и излезе. Беше му трудно да не се възхищава на тази жена. Въпреки с нещастие, тя бе успяла да запази разсъдъка си, държеше се съвсем адекватно и продължаваше да работи и да се грижи за децата си. Отида отново да провери състоянието на Питър и се усмихна, когато го видя. Неговото възстановяване бе. Истински дар за майка му и тя напълно го заслужаваше. Много повече, отколкото бил Уебстър, можеше да си представи. Но и онова, което знаеше, му беше достатъчно. Момчето се справеше добре. Бил се усмихна на себе си и се върна в кабинета си, за да разпише някои документи. Обичаше дни като този, дни, в които печелеше в битката за живота на пациентите си. Днешният ден беше един от онези дни, които го изпълваха с доволство заради работата, с която си скарваше прехраната. Този път съдбата се бе отнесла благосклонно към пациента. Той се облегна назад и затвори за микочи. После отново ги отвори и подписа документите пред себе си. Очакваше го дълга нощ, но нямаше нищо против. Този път нещата се бяха подредили както трябва и Бил Уебстър беше доволен. Глава седма. Лиспус па няколко часа в чакалнята, където остави Бил Уебстър и се върна край леглото на сина си, още преди той да се събудил. А когато отвори очи, Питър се оплака от ужасно главоболие и от силна болка във врата. В 6 часа сутринта Уебстър влезе, за да провери състоянието му. Беше го проверявал на всеки час през изминалата нощ. Не забеляза нищо безпокоително. Неврохирургът мина през отделението по късно сутринта и остана доволен от онова, което видя. Сподели с лиз, че синът и кратко е голямка сметлия. Тя помогна на сестрите да го изкъпят. После му включиха системите отново, а в ранния следобед Лиз за малко се прибрал дома. Другите деца продължаваха да се тревожат за Питър. Момичетата я засипаха с въпроси в момента, в който я видяха, но Лиз веднага забеляза, че Джейми не се вижда никъде. Попита Керал за него, а тя и кратко отговори, че не го е виждал от закуска. Лиз веднага се зае да го търси и го намери да си седи тихичко в стаята. Здрасти, миличък, какво правиш тук съвсем самичък? Лиз се разтревожи за него, особено след като той я е погледна и тя видя мъката, изписана в очите му. Сърцето й кратко натежа като камък. Тя седна до него на пода и хвана ръцете му. Питър ти изпраща много по-здрави. Той ще се опита да оздраве по-бързо, за да си дойде от дома. Джейми обаче само поклати глава, две сълзички потекоха по лицето и капнаха с кута му. Не, няма. Той си е отишъл. Също като татко. Миналата нощ го сънувах. Погледни ме, рече Лис, нежно извърна лицето му към нейното и го погледна право в очите. Не те лъжа, Джейми. Питър ще се оправи. Наранила врата си и в момента носи гипсова яка и страда от ужасно, ама наистина ужасно главоболие. Аз обаче ти обещавам, че той ще се върне от дома. Последва дълго мълчание, по време на което детето напрегнато се взираше в очите и кратко. Може ли да го видя? Питър все още изглеждаше доста страшничко. От него стърчаха всевъзможни тръбички, мониторите присветваха и писукаха непрекъснато, но Лиза почна да се пита дали няма да е добре за Джейми сам да се увери, че брат му е жив. Ако наистина искаш. Но около него има много машини, които издават странни звуци, а от ръцете му стърчат тръбички. Какви тръбички? С любопитство попита Джейми, но вече не изглеждаше толкова оплашен. Приличат на сламки. Приликата беше достатъчно близка. Ще ми позволят ли да го видя? В интензивното отделение не се допускаха деца, но тя реши да поговори с Бил Уебстър и да се опита да му разясни положението. Беше и кратко казал, че тази вечер отново ще е дежурен, а тя бе обещала на Питър, че ще се върне да прекара нощта в болницата. Ще попитам, обеща Лис, а после нежно притисна детето към себе си. Обичам те, Джейми. Всичко ще се оправи, ще видиш. Обещаваш ли, че той няма да се отиде като татко? Обещавам, отвърна лис, опитвайки се да се пребори с сълзите си. Случилото се се отразяваше мъчително на всички тях. Не само на нея. Честна дума. Попита той, вдигнал нагоре малкото си пръсче. Лизо отвърна на жеста и двамата преплетоха пръсти. Честна дума. Тази вечер ще поискам от доктора позволение за твоето посещение. А защо днес следобед да не позвъним в болницата, за да можеш да поговориш с Питър? Очите на Джейми светнаха от радост. Може ли? Разбира се, обеща Лис и в този момент си дада сметка, че един телефонен разговор с Питър ще се отрази добре и на сестрите му. Джейми слезе с нея на долния етаж, а тя събра момичетата край себе си. Избра номера на болницата и поиска да свържат с интензивното на травматологичното отделение. Гласът на Питър прозвуча дрезгави и слаб, но, предвид обстоятелствата, той говореше почти нормално. Обеща на всички да си дойде от дома, възможно най-скоро, и нареди на сестрите си да бъдат послушни в негово отсъствие. След това предупреди Джейми да бъде особено внимателен в... Басейна, обясни му, че той самият бе постъпил много глупаво и непредпазливо и го помоли никога да не прави като него. Липсвате ми, изведнъж рече той и заговори като малко хлапе. Лис, която слушаше от другия телефон, долуви сълзите, напиращи в глас му. Ще се върна от дома веднага, що мога. Мама ми обеща да попита дали ще ми позволят да ти дойда на свиждане, гордо го информира Джейми, а Питър сякаш остана доволен от чутото. В този момент се обади и Лис, за да му каже, че ще се върне при него в болницата след няколко часа. Обясни му, че ще остане да вечеря с децата, но това само случай, че той наистина се чувства добре. Всичко е наред, мамо. Може ли да ми донесеш нещо за ядене? Какво, например? Той все още беше на системи, а за днес след обяд предвиждаха да започнат да го захранват с дел едно. Питър не беше особено ентусиазиран от тази перспектива. Чизбургер. Майка му се разсмя. Ти май наистина се чувстваш значително по-добре. Лиси припомни предишния ден, когато той лежеше неподвижно пред нея, а тя го моляваше да отвори очи и да и кратко каже нещо. Мисля, че ще ти се наложи да поизчакаш още няколко дни, миличък. Предположих, че ще ми кажеш точно това. В глас му се усещаше разочарование. Доскоро. Лиса върна при другите деца и Джейми веднага се настани скута и кратко, но сега вече не изглеждаше толкова разстроен. Разговорът с Питър му се бе отразил добре. След известно време Джейми излезе да си играе на двора, а Лиса обади в кантората. Според Джейн там всичко било спокойно. Тя бе успяла да отложи едно явяване пред съда и да отмени няколко срещи премествайки ги през едната седмица. Лиз обаче отново си даде сметка, че цялата работа лежи единствено на нейните рамене. Нямаше кой да е замести случай като този и да поеме делата и кратко. Всичко падаше на нейния гръб. Децата, работата, злополуката с Питър и трагедията, която щеше да ги сполети, ако той не бе оцелял. Това беше огромен товар. Тежко бреме и отговорност. Тази мисъл не я е напусна през целия път до болницата. Бил Уебстър отново бе застъпил дежурен и макар да се усмихна, когато я видя, изглеждаше измъчен и само и кратко махна с ръка. Едва след час се появи в интензивното, за да види Питър и да си побъбри с нея. Как е нашият пациент днес? Помоли за чизбургер. Аз лично. Смятам, че това е добър знак, нали? Попита Лис и отметна кичур червена коса от очите си. Тя внимателно разтриваше раменете на Питър, който все още страдаше от силно главоболие. Лекарите обаче вече му бяха предписали някакви болкоуспокоителни, успокоителни, които поне до известна степен облегчаваха болката. Мисля, че това е отличен знак. Хайде да го отложим за утре, а, Питър. Наистина ли? Питър изглеждаше изключително доволен. Мисля, че вече си готов. След няколко дни ще започнем терапия на вратати, а за целта е добре да си възвърнеш силите. Освен ако стомахът ти не протестира прекалено силно. Това беше добра новина за Питър, който не бе харесал подинга и бе отказал да изяде както него, така и бистрия би бульон, който му бяха донесли. Бил Епстър провери нещо в картона на Питър. Погледна внимателно мониторите и се отбеляза някои показатели, преди да излеза от отделението. Лиз го последва. Искаше да го помоли да позволи на Джейми да посети Питър следващия следобед. Искам да ви помоля за една услуга, предпазливо започна тя. Този път бил бе облечен в син екип, а косата му изглеждаше така сякаш не е била ресана дни наред. Той обаче през целия следобед се бе занимавал с пострадалите при тежка челна катастрофа. Три деца и петима възрастни. Две от децата бяха починали вечерта. Лекарят беше уморен и потиснат, и се радваше на бързото възстановяване на Питър. Зная, че в интензивното не се допускат деца, започна Лис, а той кимна, проявявайки едва доловимо нетърпение. По негово мнение, причините за това решение бяха повече от основателни. Децата бяха приносители на всевъзможни зарази и бацили. А неговите пациенти не бяха достатъчно силни, за да се преборят с една силна инфекция. Лиз обаче го наблюдаваше с сериозно изражение. Всички ние преживяхме много след смъртта на баща им. Тя все още не бе изрекла молбата си, но знаеше, че трябва да го направи. И моят най-малък син е силно разстроен заради Питър. На колко години е той? Десет. Тя се поколеба и го погледна, питайки се каква част от истината би могла да му каже а след това реши да му се довери напълно. В края на краищата той бе спасил живота на Питър. Той е със забавено развитие. Роди се преждевременно, полузадушен. В родилната зала му подадоха кислород, който. Обаче му причини някакви увреждания. Случилото се е много мъчително за него. Той е видял всичко вчера и сега си мисли, че Питър може да ни напусне, също като баща си. Мисля, че ще му е от полза, ако види брат си колкото е възможно по-скоро. Последва продължително мълчание. Бил Уебстър е изгледа напрегнато, след което Кимна в знак на съгласие. Беше сигурен, че тази жена и децата и кратко бяха преживели тежки и мъчителни изпитания. Бих ли могъл да направя нещо, за да ви помогна? Внимателно попита той. Съвсем сама мъкнете огромен товар на плещите си, нали? Начинът, по който той изрече, а на тъжи и очите й кратко се напълниха със сълзи. Лиси извърна за миг на страни, за да се овладее, преди да му отговори. Точно така реагираше и непосредствено след смъртта на Джак. Добротата и съчувствието на хората сломяваха защитните и кратко механизми и тя започваше да плаче. «Само му позволете да види Питър», тихичко промълви Лис. «Когато пожелаете?» ами ми, другите деца?» Те как приемат случилото се? Семейството очевидно бе преживяло мъчително убийството на бащата и бил искаше да направи нещо, за да облегчи очеста им. В този миг той осъзна какво всъщност означава Питър за по-малките деца в семейството. А също и за Лис. Това му помогна да разбере по добре отношенията между двамата, на които бе станал свидетел предишния ден. Мисля, че момичетата разбират какво е положението, но те сигурно също биха искали да го посетят. Аз просто не исках да нахалствам прекалено. За Джейми обаче е особено важно да може да види Питър. Доведете го още утре. Благодаря ви! Лиз бе трогната от думите и държанието му и не бе сигурна как точно да изкаже благодарността си. Тя се върна при Питър и остана при него, докато той заспа. След това Лизи излезе в чекалнята и легна на кошетката. Стаята беше тъмно, но тя бе все още будна, когато бил отвори вратата и я погледна. Не можеше да разбере, дали е заспала, а никак не му си искаше да притеснява. Остана дълго до вратата, загледам в нея, а след това я е повика. Лис За пръв път се обръщаше към нея на малко име и тя рязко седна в леглото, оплашена отново за Питър. Какво има? Лис пусна крака на пода и изрита от делото. Предоставено и кратко от сестрите. Няма нищо. Всичко е наред. Извинявай. Не исках да те изплаша. Исках само да проверя. Дали си добре? Помислих си, че може би ти се пие чай или нещо друго. Беше вече полунощ и бил реши, че не е уместно да и кратко предлага кафе. Той беше на работа, но тя все пак трябваше да поспи. Събудих ли те? Попита в тъмното той, изпитвайки вина за където я беше обезпокоил. Но доста време мислеше за нея и му се искаше да си поговорят. Не, бях будна. Вече не мога да спя така добре, както преди. Думите и кратко заглъхнаха, но и двамата разбраха за какво говори. Бих могла да пи на чаша чай. Или супа. Или нещо друго. По-нататък по коридора, Близо до кабинета му имаше автомат за топли напитки. Лиз вече бе купувала оттам супа и чай. Тя оба обувките си и го последва по коридора. Бил обаче предложи лично да и кратко направи чаша чай в кабинета си. Лиз се настани на един стол. Дрехите и кратко бяха омачкани, косата и кратко не но той като чели не обръщаше внимание на тези неща. Беше работил цяла нощ и изглеждаше позле и от нея. Какъв вид право практикуваш? Попита той, докато Лис отпиваше от горещия чай. Семейно право, бракоразводни дела. Той кимна с разбиране. И аз имам малко опит в тази област, но това беше отдавна. По всичко личеше, че спомените му за онова време не са особено приятни, но той все пак успя да се усмихне с тъга. Разведен ли си? Попита Лис и той кимна в отговор. Деца. Нямам. Не ни остана време. Бях стъжант, когато се оженихме, а тя беше специализант. Някои хора успяват да имат деца в този период от живота си, но на мен ми се струваше глупаво. Исках да съм сигурен, че когато реша да имам деца, ще разполагам и с достатъчно свободно време, за да бъда до тях и да им се радвам. Нали разбираш, той се усмихна, може би когато стана на около 80. Имаше приятна усмивка, а очите му бяха много потопли, отколкото бе решила при първата им среща. Тогава Лиз бе изпитала към него силна антипатия. Беше и кратко се сторил твърда груп, безцеремонен и безчувствен, но сега изведнъж и даде сметка, че мислите му обикновено са заети отдалеч по сериозни неща, като спасяване на човешки животи, например, и понякога се налага възможно най-бързо да получи нужната му информация за пострадалия пациент, защото в неговата работа всяка секунда е означение. Предишният ден се бе държал с нея рязко и строго, а сега се проявяваше като изключително приятен и внимателен събеседник. Разведен съм от 10 години, довери и кратко той, съобщавайки информация, за която тя не бе питала. Но при нея обикновено ставаше така. Клиентите и кратко винаги и кратко казваха повече, отколкото и кратко бе необходимо. Но понякога това бе от голямо значение в работата и кратко. Този път обаче лизостанови, установи, че и кратко си иска да научи повече за него. И няма желание да се ожениш повторно. С интерес попита тя. Почти никакво. Ай, нямам време. Струва ми се, че бракът ми ми излекува от всички иллюзии. Разводът ни беше доста неприятен. Тя имаше любовна връзка с главния специализант, Моя шеф, а това ми се отрази доста зле. Всички в болницата научиха доста преди мен и започнаха да ме съжаляват. В последствията се ожениха и си родиха три деца. Тя се отказа от медицината, която май и кратко беше само хоби по време на специализацията. Двамата с нея бяхме много различни. Най-меко казано. Съпругът ми и аз работихме заедно в продължение на 18 години и се разбирахме чудесно. Добре е, когато съпрузите имат едни и същи интереси, тихо заключи Лис, опитвайки се да не мисли за Джак. Беше изморена и твърде уязвима и знаеше, че ще се разплаче, веднага щом бил започне да я разпитва за Джак. Ако трябва да бъде напълно откровена, той обичаше семейното право повече от мен самата. Аз винаги съм. Си падала повече по филантропията и безнадежните каузи и все ми си иска да се изправя в защита на унеправданите. Той обаче беше изключително прагматичен и знаеше къде се печелят добри пари. И имаше право да настоява да работим в тази област на правото, защото имаме пет деца, за които да се грижим. А сега, продължаваш ли да се занимаваш с бракоразводни дела? Тя кимна утвърдително. Защо? Би могла да се занимаваш с онова, което желаеш. Не съвсем. Ли се усмихна. Аз все още имам същите пет деца, а сега кракат им са по-големи, а обувките – по-скъпи. Както и образованието им. Не е толкова далеч денят, когато четирите по-големи деца ще постъкят в колеж. Джак беше прав. Семейното право е много доходно, макар че понякога ме потиска. При разводите виждам хората в най-лошата им светлина. И най-приятните ми клиенти се превръщат в чудовища когато бившите им половинки ги разгневят. Но аз чувствам, че съм длъжна да продължа да работя в тази област. Заради памета на съпруга ми. Той положи много труд, за да създаде кантората, и аз не мога да се откажа от всичко просто и така. Не можеше да се откажа от кантората, от децата, от къщата им, от съвместните им отговорности. Всичко вече лежеше изцяло на нейните плещи и бил чудесно съзнаваше каква огромна отговорност е това. Обмисляла ли си някога възможността да се посветиш на някоя друга област от правото? Попита бил заинтригуван. Тя беше умна, човечна и много красива. Излъчваше топлота и сърдечност, които силно му допадаха, а сърцето му не можеше да остане безучастно към любовта, която тази жена изпитваше към сина си. Понякога ми се иска да се захвана с нещо друго, кимна тя. Но не много често. А ти? Лиз го погледна, а той си сипа още малко кафе и поклати отрицателно глава. Никога. Обичам работата си. Напрежението понякога е нетърпимо, решенията трябва да се вземат за части от секундата и трябва непременно да са верни и целесообразни. Залозите в нашата работа са изключително високи и няма място за грешки. Това ме принуждава да бъда на висота през цялото време. Обичам да работя по този начин. На мен ми звучи като постоянно изкачване. Всеки ден трябва да покорява Шеверест, а това сигурно е ужасно мъчително понякога. Ли си мислеше за Питър и за това колко лесно можеха да. Го загубят предишния ден. Мислеше си и за двете деца, които бяха починали порано тази вечер. Твърде често е ужасно мъчително, въздъхна бил. Мразя да губя. И Джак беше такъв. се усмихна. Аз самата не го преживявам толкова навътре, но той възприемаше като лична обида всяка загуба в сада. Държеше да печели винаги и вероятно именно този негов страмеш му коства живота. Отнесе се много сурово към един мъж, който просто превъртя от наложеното му съдебно решение. А аз се болях точно от това, дори го предупредих, но той не ми повярва. Предполагам, че никой не би могъл да предвиди онова, което се случи. Съпругът на нашата клиентка направо откачи. Оби съпругата си, моя съпруг, а след това се застреля в кантората ни. Докато разказваше... Отново си припомни кошмарната сцена и за секунда затвори очи. Билла наблюдаваше внимателно. Ти и децата сте преживели на описуем кошмар, отбеляза той, преизпълнен със съчувствие. И все още ни е трудно. Ще ни е нужно много време, за да го преодолеем, но вече се справяме по-добре. Бяхме женени 19 години, а това не се забравя за няколко месеца. Бяхме щастливи в продължение на много години. Има ли сте късмет, тихо рече той? Никога не бе изпитвал такива чувства към друг човек. Не бе обичал така дори и жената, за която се бе оженил, нито пък другите две, с които бе живял след нея. С течение на годините постепенно се бе отказал да търси идеалната жена. Различни жени се появяваха за малко в живота му и изчезваха без особени сътресения, а той така и не можа да се привърже към нито една от тях. Неангажиращите връзки му се струваха далеч по-прости и безопасни. Не изпитваше потребност от нищо повече. Имахме голям късмет, повтори Лис, а след това си справи и му благодари за чая. Мисля, че трябва да се опитам да поспя малко преди Питър да се събудил. Утре сутринта възнамерявам да прескоча за малко до кантората, а след обяд ще се върна заедно с Джейми. Ще бъда тук. Били кратко се усмихна и кратко напомни, че иска непременно да се запознае с Джейми. Лис се поспре на вратата, обърна се и го погледна. От очите й кратко строеше скръп и тъга. Както вече му бе казала, кошмарът, причинен от смъртта на Джак, все още не бе свършил за нея. Благодаря ти, че ми слуша. Това помага понякога. Винаги помага. Лис... Но той не го бе направил само заради тази жена. Харесваше му да разговаря с нея. Харесваше и момчето. Съжаляваше единствено, че е трябвало да понесат толкова много мъка. Ли се върна на кошетката в чакалнята, но дълго не можа да заспи. Мислеше си за Бил и за самотния му живот, изпълнен единствено с отдаен труд. Този начин на живот не и кратко се струваше, кой знае колко удовлетворителен, но напоследък и нейният не губиваше, кой знае колко, беше посветен единствено на работата и децата. Най-накрая Лиз заспа и сънува джак, а той като че ли се опитваше да и кратко каже нещо. Сочеше и кратко нещо и се опитваше да предупреди, а когато се обърна, Лиз видя Питър да скача от трамплина в празния бетонен басейн. Събуди се, обхваната от паника примесена с познатото чувство на безнадежна тага. Всяко едно събуждане криеше в себе си онзи ужасен миг, когато тя си спомняше, че в живота й кратко се бе случило нещо особено трагично. А в следващия момент осъзнаваше, че Джак вече не е между живите. След всичките тези месеци все още мразеше първите мигове на всяко събуждане. Ето защо толкова трудно заспиваше вечер, знаеше, че на следващия ден ще се събуди отново, за да се изправи лице в лицея с жестоката действителност. Лисра са косата си, изми лицето и зъбите си, но въпреки това продължаваше да се чувства мърлява и неспретната. Питър беше буден, когато тя се върна в интензивното. Умираше от глад и се оплакваше, че не му носят нищо за ядене. В края на краищата му сервираха купичка овесениятки, която той посрещна с недоволна гримаса. Отврат. Възкликна момчето, сякаш беше на пет, а не на 17 години. Това е истинско отврат. Бъди добро, момче, и си изяш всичко. Ще ти се отрази добре, сгълча го Лис, но той стисна здраво зъби и устни. Лис се разсмя и остави лъжицата. И какво би предпочел вместо тази каша? Искам гофрети. Питър говореше за гофретите, които тя приготвяше. Макар, че ли съвсем съзнателно бе престанала да ги прави след деня, в който умря Джак. Просто не можеше. И децата я разбираха. Всичките много обичаха го Фрети, но никога не повдигнаха този въпрос пред нея. Този път обаче Питър очевидно бе забравил. И бекон, додаде той. Мразя овесена каша. Зная, че я мразиш. Може би по-късно днес ще започнат да ти дават истинска храна. Ще разговарям. С доктор Уебстър. Мисля, че той те харесва, усмихна се Питър на майка си. Аз също го харесвам. Той ти спаси живота. А това е най-добрият начин да ме впечатли. Исках да кажа, че той наистина те харесва. Видях го да те наблюдава вчера. Мисля... Че имаш халюцинации, но въпреки това си много сладък, макар че не желаеш да си изядеш закуската. Ако те покани да излезете, ще се съгласиш ли? С усмивка я подкачи Питър. Не ставай смешен. Той е лекар, а не някакъв румел. Това падане на глава, май доста ти е размътило мозъка. Лизбер развеселена от думите му, но в действителност не им бърна кой знае какво внимание. Бил Уебстър беше приятен мъж и те двамата си бяха поговорили сърдечно предишната вечер, но това не означаваше нищо и за двамата. «Ще се съгласиш ли, мамо?» Продължи да упорства, Питър, но ли се разсмя, отказвайки да приеме въпроса сериозно. Не беше и нужно. Думите на Питър звучаха просто абсурдно. Не, няма. Не проявявам интерес към когото и да било. А и той не се интересува от мен. Така че престани да ни сватосваш, а се съсредоточи върху по-бързото си оздравяване. Лис помогна на сестрите да го изкъпят, а след това отиде в кантората. Джим бе направила и невъзможното, за да реши всички наотложни въпроси, а и периодът, за техен късмет, не бе особено натоварен. Беше средата на август и повечето хора бяха във вакансия. След обяд Ли се върна от дома, за да види децата и да вечеря с тях. Няколко пъти разговаря с Питър по телефона, който беше в приповдигнато настроение. Няколко негови приятели наминали да го видят и му занесли и нещо за ядене. Той и Джесика се бяха разделили през юни и в момента в живота му нямаше момиче, което да се суети около него, но той не тъгуваше, вниманието на приятелите му беше достатъчно. Най-накрая Лиз намери няколко свободни минути, за да позвани на Виктория и на майка си. Беше разговаряла и с двете непосредствено след злополуката, и сега с удоволствие щеше да им съобщи добрите новини. Майка и кратко, както обикновено, започна с страховитите си предсказания за възможно служнения и неочаквани последици, а Виктория простичко я е попита дали би могла да и кратко помогне по някакъв начин. За момента, обаче, нямаше какво да се прави. Въпреки това ли с удоволствие си поговори с нея. Гласът на Виктория и кратко помогна. Да се поръстовари малко. А след тази кратка почивка тя се върна отново към папките, отрупали бюрото и кратко. След като вечеряха у дома, Лиз за един душ, преоблече си и каза на Джейми да се обува. Щеше да го води на свиждане при брат му. Беше помолила момичетата да изчакат още един ден, защото знаеше... Че не спирните им приказки, шумният им смях и добронамереното суетене около леглото на Питър щяха да изцедят напълно силиците му. Но посещението на Джейми беше колкото заради Питър, толкова и заради него самия. Лиз знаеше, че детето изпитва отчаяна потребност да се увери, че Питър е добре. Джейми мълча през целия път. Извърнал глава, се взираше през прозореца или си помисли, че детето изглежда притеснено. А когато спряха на паркинга пред болницата, той се извърна към нея и я попита направо. Ще бъде ли страшно, мамо? Джейми беше напълно искран с нея. Въпросът му я трогна и тя реши, че е длъжна да му отвърне по същия начин. Може би малко. Болниците поначало са малко страшнички. Пълни са с хора и машини, които издават странни звуци. Но Питър не е страшен. По лицето му имаше само няколко синини и охузвания. На врата му има една специална гипсова яка, а той лежи в голямо легло, което може да се вдига и сваля чрез един бутон. А той ще се върне ли пак у дома? Да, миличък, съвсем скоро. Преди да тръгнете на училище. Това скоро ли е? Джейми не можеше добре да се ориентира във времето и си го знаеше. След няколко седмици. Обясни му тя. Може дори и по-скоро. В болницата има един много добър доктор, който иска да се запознае с теб. Казва се Бил. А ще ми слага ли инжекция? Джейми изглеждаше паникюсан. За него това посещение в болницата бе не толкова приключение, колкото трудни изпитание, но той бе готов да премине през него и да направи каквото е нужно, но на всяка цена да види Питър. Не. Няма да ти бие инжекции, ласкаво го увери майка му. Добре. Мразя инжекциите. Той буцкал ли е питър? Джейми се тревожеше за брат си. Много пъти, но питър е голямо момче и няма нищо против. Само дето не искаше да яде пудинг и ове на каша. Порано този следобед, приятелите му, му бяха занесли пица и той с огромно задоволство и кратко бе съобщил новината по телефона. Ще влизаме ли вече? Джейми Кимна пъхна ръчичка в нейната и двамата заедно. Влязоха в главното фое. Детето стискаше здраво ръката и кратко, а дланта му влажня, докато се качваха с асансьора към интензивното на травматологията. Джейми видимо му когато излязоха от асансьора и видяха един човек на носилка. Той мъртъв ли е? С ужасен шепот попита той и се притисна към майка си. Очите на човека бяха затворени, а една сестра стоеше до носилката. Просто спи, Джейми. Всичко е наред. Нищо лошо няма да се случи. Тя бързо го поведе надолу по коридора към интензивното. Веднага щом влязоха, видяха Питър. Той седеше в леглото си и нададе радостен вик, когато зърна Джейми. А той се усмихна души, когато на по големия си брат. Ей, голямо момче, ела тук и дай една целувка. Извика Питър. Джейми се втурна към него, но в следващия момент се закова на място, забелязал всичките апарати и монитори около леглото на брат си. Боеше се да се приближи повече. Хайде, окоръжи го Питър, само още една крачка и си до мен. Джейми направи последната крачка като човек, който се опитва да премине през поток, гъмжащо змии. Но в този момент Питър го сграбчи и ги придърпа към себе си. Джейми се усмихна, наведа се над него, за да го прегърне и целуне. Лис също се приближи и зърна светналото от радост личице на Джейми. Господи, как ми липсваше! Успя да изрече Питър. И ти ми липсваше. Даже си помислих, че си умрял, простичко рече Джейми. Мама обаче ми каза, че си жив. В началото и кратко повярвах и тя реши да ме доведе, за да те видя. Е, нали виждаш, че нищо ми няма? Но постъпих много тъпо, скачайки в басейна по този начин. Съветвам те да не правиш такива глупости, защото ще загазиш също като мен, хлапенце. Е, как е у дома? Много е скучно. Момичетата не спират да разказват за случилото с теб. Те всички се разплакаха когато те откараха с линейката. Аз също плаках, призна си той и с облегчение погледна по големия си брат. Точно от това имаше нужда да се увери, че той си е жив и здрав. Леглото ти наистина ли може да се вдига и сваля? С интерес попита той и се огледа наоколо. В интензивното имаше и други пациенти, но завесите около леглата им бяха спуснати и той не можеше да ги види. Разбира се. Питър му показа бутоните и му обясни, как да го направи. Премина от болка, когато Джейми рязко вдигна леглото му. После го спусна до хоризонтално положение, а най-накрая остави брат си седнал. Боли ли те? Джейми бе очарован от движещото се легло. Малко, призна си Питър. Искаш ли отново да си легнеш? Добре, аз ще ти кажа колко да го свалиш. Щом ти кажа? Спираш. Питър винаги бе знаел как да направи Джейми щастлив. Докато Джейми се опитваше отново да спусне леглото, бил Уебстър влезе в сектора и започна да ги наблюдава с интерес. Погледна първо Лис, а след това премести поглед към двамата и кратко сина. Питър току-що бе наредил на Джейми да махне пръст от бутона, а той изглеждаше доволен от добре свършената работа. Поиска да пробва отново, но този път Питър го помоли да не го прави. Все още го болеше повече, отколкото бе готов да си признае. Здрасти, докторе, поздрави Питър, а Джейми го изгледа подозрително. Ще си лягате ли? Учтиво попита Джейми, загледам в зеления хирургически екип, с който бил бе облечен. Не. Когато съм на работа, трябва да нося тези дрехи. Глупаво, нали? Но когато съм с тях, мога да си легна по всяко време. Той се шегуваше, но Джейми продължаваше да го разглежда с големите си, сериозни кафяви очи. Макар, че Джейми имаше черна коса, а Питър беше червено кос, между двамата съществуваше поразителна прилика. Запознайме с брат си, обърна се към Питър той, който. Побърза да представи доктора на Джейми. Не искам инжекция, обясни Джейми, който много се боеше да не възникне някакво недоразумение по въпроса. Нито пък аз, отвърна бил, застанал на разстояние от момчето. Знаеше от майка му за забавеното му развитие и никак не му се искаше да го стресне с присъствието си. Ще ти обещая да не ти бие инжекции, ако и ти ми обещаеш същото. Джейми се разсмя. Обещавам, тържествено заяви той. А после, без особена причина, сякаш усетил, че моментът го изисква, той доброволно започна да разказва за себе си. Аз спечелих три медала на Паролимпийските игри. Мама ми беше треньор. И в кои дисциплини се състезава? Попита го Бил, а на лицето му се изписа неподправен интерес. Дълъг скок, 100 метра гладко бягане и надбягване с чували. Той с гордост изреждаше дисциплините, а Лиз го наблюдаваше с усмивка. Майка ти трябва да е много добър треньор, щом си спечелил толкова много медали. Така е. Когато тренирах статко, съм стигал най-много до четвърто място. Той ми крещеше много повече от мама. Но тя пък ме накара да се упражнявам всеки ден и да работя по упорито. Постоянството се възнаграждава, заключи бил по-скоро заради Лис, отколкото заради Джейми, а тя му се усмихна в отговор, леко смутена от хвалебствията на Джейми. Сигурно е било много вълнуващо. Така си беше. Отвърна Джейми с усмивка. А след това се обърна към брат си и го попита дали може отново да си поиграе с леглото му. И макар, че Питър не беше особено очарован от тази перспектива, все пак позволи на Джейми да го направи. През това време Бил и Лиз излязоха навън, за да поговорят. Как е той? Попита го Лиз. Питър все още и кратко изглеждаше твърдо уморен, а и главата и вратът очевидно продължаваха да го болят. Добре, уверия е, Бил. Той е любимият ми пациент. А малкият ти син е страхотно хлапе. Можеш да се гордееш с него, заяви той, загледам в Джейми, който се виждаше през стъклената стена на помещението. Но аз се гордея. Тя погледна Бил и се усмихна. Благодаря ти, че ми позволи да го доведа тук. Той беше много оплашен заради Питър. Това посещение му се отрази много добре. От два дни не съм го виждала толкова щастлив. Може да дойде отново, когато пожелае. Стига да не ми слага инжекции. Бил се усмихна, али се разсмя. Двамата се върнаха в интензивното и спасиха Питер от Джейми, който продължаваше да си играе с леглото. Мисля, че вече е време да си ходите, приятели. Питер има нужда от почивка, вие също. Той погледна сериозно Джейми. Чичо, доктор, иска да знаеш, че можеш да дойдеш отново. И следващия път ми донеси пица, додаде Питър и няколко минути по-късно целуна Джейми за довиждане. Джейми му махна с ръка от вратата на интензивното, а след това тръгна с майка си към асансьора. Все още стояха и чакаха асансьора, когато бил ги видя и се приближи, за да благодари на Джейми за посещението. Много ми хареса. Беше страхотно. Аз и мислех, си че ще е страшно, призна си Джейми с неподправената искреност, която беше част от очарованието му. Той винаги казваше онова, което мислеше. Линейката пищеше много силно, когато откарваше Питър, информира той бил, който кимна в отговор. Линейките винаги вдигат много шум. Но тук при нас е доста тихо. Така че заповядай отново. Той се усмихна, а Джейми кимна с готовност. Сестрите ми ще дойдат утре. Те говорят много и може да изморят Питър. Бил се размяна глас, но не се осмели да отбележи, че това е характерно за повечето жени. Не познаваше Лиз достатъчно добре, за да си позволи подобна забележка, а и не бе сигурен дали жената има добро чувство за хумор. Въпреки това изказването на Джейми го развесели. Аз ще се погрижа да не го изморят твърде много. Благодаря, че ме предупреди. В този момент асансьорът пристигна. Джейми му махна с ръка преди вратите да се затворят. Бил вече бе попитал Лиз дали има намерение да прекара и тази нощ в болницата, но тя го бе информирала, че ще се остане вкъщи с децата, а на сутринта ще дойде да види Питър отново. Тя му бе благодарила отново за помощта, която и кратко бе оказал при посещението на Джейми. Свиждането с Питър бе протекло много успешно и докато пътуваха обратно към къщи, Джейми сподели с майка си, че е много доволен. Леглото на Питър ми хареса. И докторът също. Той е добър. И мрази инжекциите като мен, напомни на майка си. Струва ми се, че Питър го харесва. Всички го харесваме, съгласи се Лис. Той спаси живота на брат ти. Тогава и аз го харесвам. Той разказа на сестрите си с най-големи подробности за свиждането при Питър, спомена за леглото и за. Лекаря, който мрази инжекции и който бе спасил живота на Питър. За него това посещение се бе оказало едно приключение. Тази нощ Джейми отново спа в леглото на майка си, но този път сънят му беше спокоен, без страхове и кошмари. За разлика от този на майка му, която през цялата нощ Джак инцидента с Питър, то бил Джейми и момичетата. Сънищата и кратко бяха населени с тревоги, злополуки и най-различни хора. А когато на следващата сутрин се събуди, Лизи чувството, че цяла нощ те препускала в бясно родео. «Уморена ли си, мамо?» Попита е Джейми, който е събуди в шест сутринта. Много, измъчено изпъшка тя. Последните няколко дни си бяха казали думата. Ужасът. Изживен след злополуката с Питър, която едва не му бе живота, бе изцедил силите и кратко и тя се чувстваше като пребита. Притесненията от последните дни сякаш повтаряха в по-малък мащаб страхотиите, които бе изживела след загубата на Джак, само че този път нещата се развиваха по благоприятен за тях начин. Лис приготви закуска за децата, отида на работа, яви се на едно дело сада, след което се върна в болницата, където трябваше да се срещне с Керал и момичетата. Джейми бе останал у едни съседи, защото Лиз не желаеше да прекалят с посещенията. А и днес беше ред на момичетата. Те се смеха, говореха една през друга и плачеха, насядали край леглото на Питър. Разгледаха цялата медицинска апаратура около него, съобщиха му последните клюки, разказаха му за приятелките си и последните си любовни увлечения, увериха го, че са неизказано щастливи от бързото му възстановяване. Лиз обаче си даде сметка, че забележката на Джейми от предишния ден се бе оказала пророческа. Когато час по късно момичетата си тръгнаха, Питер изглеждаше изтощен и се наложи да му сложат инжекция с булко успокояващ медикамент. А когато той най-после заспа, Бил и Лиз излязоха, за да поговорят в чеканята. Джейми беше прав, с тревога отбеляза тя. Момичетата направо го изцедиха. Момичетата често постъпват така с мъжете, с усмивка отвърна той. Аз обаче смятам, че посещението им му беше от полза, едно нацърване към истинския живот, противопоставен на обстановката в интензивното. Питър има нужда от това. След това обсъдиха евентуалното му изписване от болницата и бил сподели, че според. Него Питър вероятно ще бъде изписан някъде около деня на труда, след по-малко от две седмици. Преди да го пусне да си ходи от дома, бил искаше да е сигурен, че музъчният ток е спаднал напълно и че няма да възникнат някакви неочаквани осложнения. Ли се съгласи, че подобна предпазливост изглежда напълно разумна. Думите му обаче и кратко напомниха за нещо, което и кратко се искаше да обсъди с децата. Тяхното годишно парти по случай Деня на труда. Бяха решили, че тази години няма да организират такова празненство. Но след случилото с Питър и чудодейното му избавление Лиз реши, че имат всички основания да празнуват. Освен това, в този момент беше невъзможно да заминат за езерото Тахо. Питър не би могъл да пътува толкова скоро след злополуката. Дали ще може да тръгне на училище на време? Огрижено попита Лиз. Почти. Да закъсне най-много седмица, Което изобщо не е фатално. Не бива обаче да шофира. Ализ имаше намерение да го заведе на обиколка на колежите през септември. Е, ще се наложи да поизчакат, докато Питър закрепне достатъчно. Продължиха да разговарят за възстановяването на Питър, след което била покани отново в кабинета си на кафе. Тя се съгласи и тежко се отпусна на един стол. Изглеждаше смазана от умора. Дълъг ден, а... Съчувствено подхвърли Бил. Знаеше, че Лизи има твърде много задължения и отговорности и бе впечатлен от ефективния начин, по който се справя с тях, от самообладанието и кратко и от любовта, с която ограждаше децата си. Не по-дълъг от твоя, учтива отбеляза тя. Аз обаче нямам пет деца, едното, от които в болницата. А другото е със забавено развитие и очевидно се нуждае от повече грижи и внимание. Да не говорим за подрастащите щерки, които сигурно трябва постоянно да се държат по-токо. Като се замисля за семейството ти, просто не разбирам как успяваш да се справиш с всичко. Понякога и аз не зная. Просто правя онова, което трябва. Ами ти? Тихо я попита Бил и я е погледна на тръба на чашата. Кой се грижи за теб, Лис? Аз самата. Понякога и Питър. А също и секретарката ми, моята икономка и приятелите ми. Аз съм истинска късметлийка. Твърде странен поглед към действителното положение променило се драстично, след като бе загубила съпруга, на когото бе разчитала в продължение на 20 години. Сега се опитваше да се справи съвсем сама. Били кратко си възхищаваше искрено заради онова, което правеше. Още повече, че Лиз очевидно го правеше добре. Когато те погледна, изпитвам чувство на вина заради малкото отговорности, които лежат на плещите ми. Таз Та нямам дори и домашен любимец. Сам самичък съм. Грижа се единствено за себе си. Предполагам, че съм завършен егоист. В сравнение с нея, неговият живот бе лишен от всякакви препятствия и незгоди. Не, просто си поразличен. Всеки човек си има своите потребности. Бил, ти очевидно знаеш какви са твоите и си си изградил живот, който да ги задоволява напълно. Беше достатъчно възрастен и зрял, за да промени живота си, но не го бе сторил. Очевидно не искаше промяна. Беше на 45 години и преди няколко дни и кратко бе споменал, че животът му, такъв какъвто е, му харесва. Тя също харесваше живота си, такъв какъвто беше. Аз бих била изгубена без децата си, и разбирам защо. Те са страхотни хлапета. И това не е случайно. Повече от очевидно е, че им давиш всичко от себе си, а те ти се отплащат със същото. Припомни си, че Джейми му бе споменал за параолимпийските игри и за дългата подготовка, по време на която Лиз го бе тренирала за участието му в игрите. Не можеше да се начуди откъде бе намерила свободно време и за това. Те заслужават всичко, което правя за тях. Освен това ме правят много щастлива. Което ми напомня, тя остави чашата и си изправи, че е време да се прибирам вкъщи, преди да са се отказали от мен. Ще се видим утре. Аз ще отсъствам през следващите няколко дни, но Питър ще бъде в добри ръце. Съобщи и кратко името на лекаря, който ще се грижи за сина и кратко, каза и кратко и кога точно ще се върне от емендосино. Приятно прекарване, с усмивка му пожела Лис. Заслужил си си няколко дни почивка. Когато вечерта се прибрал дома, Лис постави пред децата въпроса за празника по случай Деня на труда. С изненада да установи, че те посрещат предложението и кратко са смесени чувства. Меган и Джейми заявиха, че идеята е страхотна, но Рейчел и Ани смятаха, че празникът без участието на баща им ще бъде предателство към паметта му. След 4 юли, Денят на труда бе вторият любим празник на Джак. Кой ще се занимава с барбекюто? Плачливо попита Рейчъл. Ние, спокойно отвърна Лис. Няма да ни е за пръв. Път. Питър също може да помогне. Аз просто смятам, че трябва да отпразнуваме факта, че той е добре и скоро отново ще бъде сред нас. Когато въпросът бе поставен по този начин, Двете момичета неохотно се съгласиха. Към края на седмицата обаче настроението им видимо се подобри и те започнаха да се вълнуват от предстоящия празник. Всички възнамеряваха да поканят приятелите си. Лис също. Списъкът с гостите включваше 60 имена. Лиз очакваше празника с нетърпение. За пръв път след смъртта на Джак щеше да посреща гости. Но тогава бяха изминали 8 месеца и едно празненство изглеждаше напълно вреда на нещата. Четири дни преди Деня на труда около 50 души от поканените потвърдиха, че ще дойдат на празненството. Лизи Бил Уебстър обсъждаха въпросите, свързани с изписването на Питер и графика за възстановителната му терапия, когато Лиз внезапно реши, че би могла да покани и него на партито. Ще бъде нещо като празненство в чест на Питер и неговото здравяване. Обясни Лис. Би било чудесно, ако дойдеш и ти. Няма да официално можеш да облечеш дънки и полувер. А хирургически екип? Като се замисля, май нямам други дрехи. Напоследък не ходя никъде, защото все нямам свободно време. Той обаче изглеждаше доволен от поканата и кратко обеща, че ако не е дежурен, непременно ще присъства. Ще ни е много приятно... Ако успееш да дойдеш. Цялото семейство бе преизпълнено с благодарност към него и това бе един от начините да му изкажат признателността си. Лизмо бе изпратила и кашонче с вино в знак на благодарност, а той бе останал приятно изненадан от подаръка. Колкото повече разсъждаваше по въпроса, толкова по-правилно и кратко се струваше решението и кратко да го покани, за да отпразнуват заедно завръщането на Питеро дома. В края на краищата без него Питър можеше и да не оживее. Самата мисъл за това и кратко се струваше непоносима. Докато обсъждаха въпросите около изписването на Питър, бил няколко кратна и кратко повтори, че не бива да позволява на момчето да се преуморява. Той беше млад и в момента, в който се приберел дома, щеше да пожелая да се види с приятелите си и да хукне с тях на някъде. Лис трябваше да внимава това да не стане изведнъж. Иначе Бил смяташе, че Питър вече е съвсем добре, а след като приключи извъстановителната терапия около коледа, от претърпяната злополука няма да остане следа. Известно време го дръж по около и не му позволявай да се претоварва, предупреди е Бил или скимна в знак на съгласие. Ще внимавам. В продължение на месец или два, докато свалят гипсовата як от врата му, Питър нямаше да може да шофира или съзнаваше, че на него ще му е много трудно без кола. А на нея самата щеше да и кратко се наложи да намери време и за него. Все някой обаче трябваше да го кара на училище, а през повечето време Керол бе заета с момичетата и Джейми. Ще се справим. Ще поддържаме връзка. И непременно ми се обади, ако възникнат някакви проблеми с Питър. В деня на изписването на Питър бил дойде да се сбогува с тях. Стисна сърдечно ръката на Лис. По очите му личеше че тя ще му липсва. Бяха се с приятели след многото часове, които бяха прекарали в кабинета му на чаша кафе. Лиз му напомни отново за празненството по случай Деня на труда, а той и кратко обеща, че ще се постарая да присъства. То ще дойде, мамо, убедено заяви Питър, докато пътуваха към къщи. Не и ако е на работа, спокойно отбеляза Лиз, макар да съзнаваше, че този човек ще и кратко липсва. След премеждието, което бяха преживели заедно, лиз го чувстваше като приятел и щеше да му благодарна до края на живота си. Ще дойде, самодоволно, повтори Питър. Вече ти казах, че той те. Харесва. Не бъди такъв умник. С усмивка отвърна Лис. Думите му изобщо не я притесниха. Бил беше просто лекарят на Питър. Обзалагам се на 10 кинта, че ще дойде. Заяви Питър и оправи гипсовата си яка. Не можеш да си ги позволиш, отвърна майка му и се включи в натовареното движение. Обеждаваше сама себе си, че за нея е абсолютно без значение дали Бил ще дойде на празника или не. Успя да убеди себе си, но не и Питър, който продължаваше да наблюдава с усмивка. Едно дъл вид пудинг, производство на General Foods Corporation с рекламно лого, най американски десерт Б. Пъра Глава осма Празненството по случай Деня на труда постигна огромен успех. Пристигнаха всичките приятелчета на децата, родителите на повечето от тях, както и някой хора, които Лиз не бе виждала след смъртта на Джак. Виктория и съпругът и кратко доведоха със себе си трите си деца. Лиз и Питър обслужваха барбекюто. Въпреки гипсовата, Яка Питър се справяше чудесно с задълженията си. Ани, Рейчел и Меган се смесиха с гостите. Всички, като че Лиса, забавляваха добре. Половин час след началото на празненството пристигна и бил Уебстър. Огледа се безпомощно сред тълпата от непознати лица и в този момент забеляза Джейми. Здрасти, помниш ли ме? Облечен беше с дънки и карирана риза с дълги ръкави. Косата му бе идеално сресана. Джейми се усмихна широко, като го видя. Помня те. И ти като мен мразиш инжекциите, ухили му се доволно Джейми. Точно така. Как е, Питър? Добре е. Само, че ми крещи, когато скачам на гърба му. Има право. Е, не чак да крещи, но трябва да бъдеш малко повнимателен. Вратът му е пукнат. «Зная. Нали за това носи тази голяма угърлица?» «Предполагам, че може да се нарече и така. Къде е майка ти?» С усмивка попита бил. «Ей там». Той посочи към барбекюто и бил кимна, загледан флиз, която приготвяше хамбургери. Над дънките си бе надянала кухненска престилка, а червената и кратко коса, редом с тази на Питър, изпъкваше сред тълпата. И макар, че имаше много работа по посрещането на толкова много хора, Ли се усмихваше непрекъснато и изглеждаше много красива. Косата ѝ кратко бе израснала през лятото и сега падаше свободно по раменете и кратко. Сякаш почувствала, че Била наблюдава, тя вдигна очи и го видя. Махна му с голямата вилица и той тръгна бавно към нея. Следвам по петите от Джейми. Когато стигна до барбекюто, Бил видя... Че Питър стои редом с нея. Гипсовата яка, наречена от Джейми Огърлица, беше на врата му. Как я караш? Попита го докторът, а Питър само се ухили и, престорил се, че подава нещо на майка си, бързо и кратко прошепна: Дължиш ми 10 кинта, мамо. Той е тук заради теб, също шепнешко му отвърна тя, след което се извърна, за да поздрави Бил и да му предложи чаша вино. Той и кратко се усмихна, Отказа виното и помоли за Кока-Кола, обясни им, че е дежурен на повикване. Около тях цареше непринудена и празнична атмосфера. Много професионално действаш около скарата, отбеляза Бил, усмихни кратко се и отпи от колата. Учила съм се от истински експерт. Питър като че ли се справя чудесно, заключи Бил и погледна към пациента си. Въпреки тежкия гипс около врата си, Момчето очевидно се забавляваше с приятелите си и с удоволствие приготвяше хамбургерите. Той иска да тръгне на училище идната седмица, с тревога го информира Лис. Ако смяташ, че вече е добре, позволи му. Доверявам се на твоята преценка. Благодаря ти. Тя остави Керал и Питър да се трудят около барбекюто. Помоли и една съседка да им помага, за да може тя да поговори с бил на спокойствие. Настаниха се на два свободни стола, всеки хванал по една кола в ръка. Лиз почти не пиеше алкохол. Как е положението в болницата? Струваше и кратко се странно, че двамата отново са заедно, но тревогите за Питър вече са зад гърба и кратко. Сега можеха да разговарят за себе си, като обикновени познати, или Лиз изведнъж изпита странно стеснение. Положението в болницата е много напрегнато. А през уикенда ще стане още по-лошо. Празничните дни са истински убийци. В буквалния смисъл на думата. Пътно-транспортни происшествия, огнестрелни рани, опити за самоубийства. Изумително е какво могат да си причинят хората, когато не са на работа в продължение на няколко дни. Особено пък когато са зад волана. Много се радвам, че намери свободно време да наминеш. Всъщност не съм свободен. не съм. пейджърът ми е у мене. Реших, че ще се справят и без мен за известно време. Назначих главния си специализант за мой заместник. Той е добър лекар и не би ме повикал, ако случаят не е наистина сериозен. Ами ти, Лис, как прекарваш празниците? Едва ли ти е много? Лесно. Този се оказа по-добър, отколкото очаквах. В началото наистина ни беше трудно. Денят на влюбените, велик ден, рождените дни на децата, 4 юли. Денят на труда обаче е някакси неутрален. Реших, че на децата ще им бъде забавно. Децата наистина като че ли се забавляваха добре. Изглеждаха щастливи от присъствието на приятелите си. От да насам за пръв път посрещаха гости в дома си. Когато бях дете, и аз се радвах на празниците. С годините обаче започнах да ги възприемам просто като работни дни. Лиси помисли, че животът му е твърде самотен, но на него очевидно му харесваше. Докато Питър беше в болницата, тя забеляза, че била постоянно там, а това я караше да цени още повече жеста, който бе направил, отбивайки се на тяхното празненство. А ти какво правиш свободното си време, когато не работиш и не се грижиш за децата си? Той я е погледна с интерес, а тя се разсмя, преди да отговори. Свободно време. Искаш да кажеш, че животът не е само работа и грижи за децата? Не съм сигурна, че си спомням какво е това свободно време. Може би трябва да ти се напомни, нехайно подхвърли той. Кога за последен път си ходила на кино? Хъмма, тя се замисли и поклати глава. Трудно и кратко беше да повярва, че е минало толкова много време. Няколкократно бе карала децата до киносалона в Милвали, ходила бе да ги прибира след прожекцията, но тя самата не бе гледала филм от месеци. Струва ми се, че за последно бях на кино в деня на Благодарността. С Джак, естествено. Всяка година след официалния обяд двамата излизаха, за да отидат на кино. В тяхното семейство това бе една от дългогодишните традиции. Може би бихме могли да гледаме някой филм заедно, с надежда рече Бил, но в този момент пейджерът му извъня и той погледна към колана на панталона си. Номерът, изписан на дисплея, му подсказа, че става дума за спешен случай. Той извади клетъчния си телефон и позвани в болницата. И слуша внимателно какво имаха да му кажат, инструктира ги какво да правят, а след това с изписано на лицето разочарование, се обърна към Лис. Положението наистина е критично. Лис. Няколко хлапета пострадали при челен удар. Най-добре е да тръгвам веднага. Надявах се на един хамбургер и още малко време с теб. Ще трябва да ми извиниш. А защо да не ти дам? Един хамбургер за изпът? Предложи му Лис и го поведе към портата в задния двор. Барбекюто бе разположено точно до нея. Тя помоли Питър да завие един хамбургер в фолио. Подаде го на бил, след което го изпрати до колата му 10 годишен Мерцедес. Бил очевидно притежаваше добър вкус, макар че човек едва ли би отгатнал това, съдейки по болничните дрехи и чехлите, с които се разкарваше през повечето време. Днес обаче бе облечен с безупречни изгладени дънки и лъснати до блясък му касини. Косата му също бе идеално сресана. Благодаря за хамбургера. Той се усмихна. Ще ти се обадя, за да идем на кино. Може би следващата седмица? С удоволствие, отвърна тя и отново изпита стеснение, почувствала се изведнъж много млада. От години никой мъж нея бе канял на кино. Но какво толкова по дяволите? Той беше приятен и почтен мъж. Освен това, имаше право, тя трябваше да излиза по-често от къщи. След като бил си тръгна, Ли се спря, за да поговори с Виктория, която не пропусна да отбележи кратката му поява. Симпатяга е, със закачлива усмивка, заяви Виктория. И те харесва. И Питър твърди същото. Ли се усмихна, но веднага след това изражението и кратко стана сериозно. Той е страхотен лекар. Покани ли те да излезете? Направо я попита приятелката и кратко, а в глас и кратко се прокрадна надежда. Не ставай глупава, вик. Ние сме само приятели. Истината обаче бе, че той наистина я бе поканял да излязат, или си изненада установи, че не и кратко си иска да го признае пред приятелката си. Тази покана не означаваше нищо. Просто едно кино. Излизане което може да не се повтори никога повече. Лиси каза, че не си струва да споменава за това пред Виктория, след което се отдалечи, за да побъбри и с другите гости. Празненството продължи часове. Минаваше 11 вечерта, когато си тръгнаха и последните гости. Бяха сервирали първокласна храна, виното бе повече от достатъчно и хората бяха останали изключително доволни. Всички се бяха забавлявали чудесно. Децата и кратко помогнаха да почисти и внесе вътре празните чаши. Лиси мислеше за прекарания ден и се радваше, че бе решила да организира това парти. Тък му помагаше на Керал да зареди съдумялната машина, когато телефонът извъня. Лиси изненада погледна часовника, минаваше полунощ и тя просто не можеше да. Си представи, кой би могъл да им звъни по това време. Вдигна телефонната слушалка, като се питаше дали някой от гостите не е забравил нещо в дома им, но се изненада, когато чу познатия му глас. Обаждаше се бил, за да и кратко благодари за партито. Реших, че сигурно още не си си легнала. Тръгнаха ли си всички? Преди няколко минути. Обаждаш се съвсем на време. Какво стана с катастрофиралите деца? Той въздъхна, преди да отговори. Не му се говореше за това. Не всички злополуки завършваха с благоприятен изход. Загубихме едното дете, но другото е добре. Понякога се случват и такива неща. Поглас му обаче личеше, че всеки път преживява мъчително смъртта на негов пациент. Не знае как издържаш, рече ти Хичколис. Такава ми е работата. А той очевидно я обичаше. Особено когато усилията му биваха възнаградени и щастливото избавление на пациента, както ставаше в повечето случаи. Е, кога ще ходим на кино? Неикратко остави дори време да помисли и да отговори. Какво ще кажеш за утре вечер? Не съм дежурен, не съм и на повикване, а това се случва изключително рядко, повярвай ми. По-добре е да се възползваме от тази възможност. Дали да не съчетаем киното с пица? Най-доброто предложение за тази вечер, за тази година се усмихна На мен лично ми харесва На мен също Ще мина да те взема в седем До утре, Бил И ти благодаря за поканата Да на остатък от дежурството ти да мине поспокойно Желая и на теб спокойна нощ, ласкаво рече той Беше си спомнил за проблемите и кратко са съня. Тя затвори телефона с усмивка и в този момент Питър влезе в кухнята. Той я е изгледа, а след това повдигна въпросително вежди. Какво беше това? Нищо важно, но определено отвърна тя. Питър обаче продължи да наблюдава съсредоточено. Не и кратко повярва. В следващия миг изведнъж разбра и се ухили широко. Беше бил Уебстър, нали, мамо? Кажи ми истината. Той беше, нали? Да. Може би. Тя го изгледа глуповато. Казах ти, че те харесва. Това е страхотно. Кое е страхотно? Попита Меган, която тък му влизаше в кухнята. Керъл вече бе заредила съдумялната машина, а по-малките деца си легнаха веднага след като гостите си тръгнаха. Моят лекар харесва мама. С очевидно задоволство обяви Питър. Той много харесваше Бил. Какъв лекар? Меган изглеждаше. Изненадана от думите на брат си. Онзи, който спаси живота ми, глупаче. Кой друг? Какво искаш да кажеш това, че харесва мама? Какво точно означава това? Означава, че току-що и кратко се обади. За да покани насреща. Меган, искрено ужасена, местеше поглед между Питър и майка си. Не зная. Насреща покани, мамо? Той като че ли се забавляваше, но не и Мегън. Нещо такова, признали с, а Меган изпадна в ярост. Утре ще ходим на кино. Нямаше смисъл да крие от тях. И без друго щяха да го видят на следващия ден. Освен това нямаше нищо за криене. Той беше приятен мъж. Пък и беше лекар на Питър. Двамата бяха просто приятели и тя бе сигурна, че зад предложението му да гледат заедно един филм и да похапнат пица не се крият някакви сладострастни намерения. Не кой знае какво. Просто си помислих, че може да е забавно. Опита се да се оправдае тя, но Меган продължи да гледа с блеснали огня в очи. Това е отвратително. Ами, татко! Какво за татко? Веднага се намеси Питър. Него вече го няма. Но мама е жива. И не може да прекара целия си живот в грижи за нас. И защо не? Меган не разбираше доводите му. А онова, което разбираше, никак не и кратко харесваше. По нейно мнение на майка и кратко, не и кратко трябваха срещи. На мама не и кратко е нужно да излиза, заяви тя, обръщайки се едновременно към Питър и Лис. Тя си има нас. Точно това казвам и аз. Тя има нужда от нещо повече в живота си. В края на краищата допреди година, освен нас, тя имаше и татко. Това е различно, опорито заяви Меган. Не, не, настоя Питър. Майка им стоеше и ги наблюдаваше, заинтригувана от възникналото противоречие. Меган неотстъпчиво твърдеше, че Лизне трябва да излиза с други мъже а Питър настояваше, че в живота и кратко трябва да има нещо повече от работа и грижи за децата. Мнението му се припокриваше изцяло с това на Бил, който я бе поканял да излязат, потикван именно от убеждението си, че тя има нужда и от развлечения. Зализ обаче бе повече от очевидно, че Меган се чувства застрашена от перспективата в живота на майка и кратко да се появи мъж, който не е не неим баща. Какво си мислиш, че би казал татко, ако знаеше че излизаш с друг мъж, мамо? Направо я попита дъщеря и кратко. Аз мисля, че би казал, че е крайно време да го направи, простичко започна вместо нея Питър. Изминаха почти девет месеца от смъртта му и тя има право да се забавлява. По дяволите, когато миналата година почина майката на Анди Мартин, баща му се ожени отново само след 5 месеца. А мама дори не е поглеждала към друг мъж през цялото това време. Думите на Питър бяха честни и справедливи, но Меган се разстрои още повече. — Ще се омъжиш ли за този доктор? — Не, Меган, тихичко отвърна лис. — Нямам намерение да се женя за когото и да било. Възнамерявам единствено да похваме на следващата вечер. Тя го изгледа яростно и след като го пусна да влезе, изтрополя нагоре по стълбите, вдигайки невообразим шум. Изобщо не го поздрави. Нито пък се представи. Наложи се Лиз да се извинява за грубостта на дъщеря си. Джейми обаче компенсира нейното отношение в мига, в който слезе от горния етаж и поздрави Бил с широка усмивка. Детето очевидно се радваше да го види. Бил му се усмихна в отговор и веднага поведе разговор. Забавлява ли се на празненството с нощи? Попита го Бил и погали Копринено меката му косица. Много. Джейми кимна доволно. Само, че изядох твърде много хамбургери и ме заболя стомахът. Преди това обаче беше много забавно. И на мен така ми се стори, съгласи се Бил, след което се престори на оплашен. Ти няма да ми биеш инжекции, нали, Джейми? Детето се размяна шегата. Бил го попита дали някога е пускал хвърчило във въздуха и Джейми му призна, че не е. Някой ден трябва да дойдеш да си поиграеш с моето, пока ни го бил. Аз имам много голямо хвърчило. Направих си го още на времето, като бях момче, но то лети наистина добре. Някой ден ще отидем заедно на плажа и ще го пуснем във въздуха. Много бих искал, заяви Джейми. В широко отворените му очи блестеше огромен интерес. Рейчел и Ани слязоха, за да го поздравят, но Меган не се появи повече. Тя очевидно се цупеше стаята си и е досана на майка си. Питър беше навън приятели и бил помоли да го поздравят. Джейми обеща, че непременно ще предаде поздравите веднага, щом Питър се върна от дома. Имаш страхотни деца, с възхищение рече бил. Не зная как го постигаш. Лесно. Тя се усмихна и се настани в удобния Мерцедес. Просто много ги обичам. Като те слуша човек, би си помислил, че всичко е много лесно, но в действителност не е точно така. Изобщо не мога да си се представя в подобна роля, заяви той. Говореше така, сякаш ставаше дума за трансплантация на черен дроб или пък сложна сърдечна операция. Според него семейният живот беше болезнен, труден и неизменно имаше фатален край. Винаги бе гледал на бащинството като на неразгадаема мистерия. В каква роля? Попита Голис. Той запали колата и пое на заден ход по алеята пред къщата. В ролята на съпруг и баща. На теб като че ли не ти коства никакви усилия, но аз чудесно зная, че не е така. Човек трябва да е добър в тази област. То е вид изкуство. И, що се отнася до мен, намирам, че е далеч по-трудно от практикуването на медицина. Човек се учи с времето. Децата сами те учат как да постъпваш. Изобщо не е толкова просто, Лис, и ти го знаеш. Повечето деца се държат като малолетни престъпници, взимат наркотици, напиват се. Ти си голяма късметлика, щом си могла да отгледаш пет толкова добри деца. Бил включваше и Джейми в това число. Точно както правеше и Лис. Той беше страхотно дете въпреки ограниченията си. Просто се нуждаеше от малко повече грижи и внимание в сравнение с другите деца. Тя трябваше постоянно да го държи потоко, за да е сигурна, че няма да се нарани по невнимание, да направи нещо опасно и неразумно, или пък просто да се изгуби. Струва ми се, че представите ти за децата не са съвсем верни, заяви тя, докато пътуваха към града. Повечето от тях не са чак такива хулигани, каквито ги описваш. Не, но голяма част са точно такива. А майките им са още по-лоши, но отстъпчиво заяви той или се размя. Дали да не сляза от колата, преди още да си открил истината за мен, или ще ми гласуваш доверие и все пак ще ме заведеш на вечеря? Знаеш какво имам предвид, но отстъпваше бил. Колко семейства познаваш, които живеят щастливо? Ама наистина щастливо? Направо попита той. Ако се съдеше по думите му, той беше абсолютен циник и заклетер ген. Моят брак беше щастлив, отвърна простичко тя. Двамата бяхме много щастливи в продължение на много години. Е, повечето хора обаче не са и ти го знаеш, продължи Бил, опитвайки се да убеди. Така е, прав си. Повечето хора не са чак толкова щастливи, но има и такива като нас. Те обаче са дяволски малко, заключи той, когато стигнаха пред ресторанта. Веднага ги настаниха на масата им и лиз го изгледа предпазливо. От какво са породени тези твои ужасни представи за брака, бил? Толкова ли лошо беше, докато бяхте женени? По-лошо. Когато всичко приключи, двамата вече се мразехме. Не съм е виждал от тогава. Няма ми желание. А ако все пак реша да и кратко се обадя, тя сигурно ще ми затвори телефона. Толкова ужасен беше съвместният ни живот. И не смятам, че сме били някакви изключения. Той очевидно вярваше в онова, което говореше. Лиз обаче не можеше да се съгласи с него. Напротив. Били сте точно изключение, спокойно възрази тя. Ако наистина е така, ти щеше да останеш без работа. Тя се размяна забележката му. След което двамата си поръчаха пица с гъби, пеперони и маслини. Не се жалиха за избора си, защото пицата се оказа разкошна. Успяха да изядат обаче едва половината, тя беше огромна, и сервитьорката им донесе кафе. Двамата разговаряха за много неща, за медицина и право, за специализацията на Бил в Нью-Йорк и за това колко много му бе допаднал големият град, за пътуването на Лиз и с Европа, за прекрасните градове, които бяха посетили, и за специалното и кратко отношение към Венеция. Засегнаха много теми, но тя продължаваше да си мисли за отношението му към брака и семейството. Бил очевидно имаше твърдо и непоколебимо мнение по този въпрос. Или си спитваше съжаление към него, защото съвсем съзнателно се бе лишила от начин на живот, който тя боготвореше. Тя самата за нищо на света не би се отказала от годините брачен живот, нито пък от децата си. Знаеше, че без тях живота ти кратко би бил ужасно празен, и подозираше, че животът на Била е точно такъв, лишен от смисъл и съдържание. Единственото, което го интересуваше, бе работата му, хората, с които работеше, и пациентите, за които се грижеше. Не беше малко, но по нейно мнение не стигаше, за да се запълни цял един живот. Разговорът обаче не се върна повече на тази тема. Вместо това заговориха за филми. Оказа се, че Бил има много еклектичен вкус, обичаше чуждите филми, падаше си по сериозното художествено кино, но харесваше и някой от комерциалните американски хитове. Лизмо призна, че харесва филмите, които обикновено гледаше заедно с децата, все комерциални филми и екшени. Тя много обичаше да ходи на кино заедно с тях. Но сега си даде сметка че след смъртта на Джак почти не бе излизала заедно с децата си. Винаги беше на тяхно разположение у дома, но вече рядко ги извеждаше навън. Обеща си, че съвсем скоро ще поправи този свой пропуск. От дълго време не бяха правили нищо заедно, а моментът за това вече бе настъпил. Когато Била закара до дома и кратко, Лиз го покани да пинат по нещо. Той обаче и кратко отказа с обяснението, че на следващия ден трябва да става много рано. Трябваше да се яви в болницата в 6 или си даде сметка, че бе закъснял заради нея. Вече. Минаваше 11 часа и на сутринта сигурно щеше да се чувства уморен. Тя му се извини, но той посрещна думите и кратко с усмивка. Мисля, че си струваше. Лизо стана изненадана от думите му, но и зарадвана от отношението му. Беше прекарала приятна вечер. Благодари му, а той обеща скоро да и кратко се обади отново. Колата му потегли по алеята и Лиз влезе в къщата. Питър и Меган все още не си бяха легнали и в мига, в който влезе вътре, Лиз осъзна, че ще бъде подложена на разпит. Целуна ли те? Обвинително попита Меган. В думите и кратко се долавяше на одобрение. И отвращение. Разбира се, че не. Та аз почти не го познавам. Не би било разумно да го прави още на първата среща, мъдро заяви Питър и майка му се разсмя. Много съжалявам, че ще ви разочаровам, деца, но двамата с Бил сме само приятели. Смятам, че той много внимава да не се обвързва емоционално. Работата му е най важното нещо в живота му. За мен пък вие сте най-важните. Така, че няма от какво да се притесняваш, Меган, твърдо заяви Лис. Обзалагам се на 10 кинта, че следващия път ще те целуне, не миряса Питър. По всичко личеше, че се забавлява. Този път няма да спечелиш, отвърна Лис. Освен това, кой ти е казал, че ще има следващ път. Може пък да е скучал през цялата вечер и да не ми се обади повече. Съмнявам се, отбеляза мрачно Меган. В лицето на Бил Уебстър тя виждаше поредното нещастие, което всеки момент щеше да се стовари върху главите им. Благодаря ти за доверието, Мек. На твое място не бих си губила времето с притеснения от подобно естество. Освен това ми предстои сериозно дело идната седмица и трябва да работя по него. Добре. Така ще си седиш къщи с нас. Нямаш нужда от мъж, мамо. Нейщо ми имам вас, така ли, Меган? Лиз обаче трябваше да си признае, че бе прекарала добре с Бил. Беше и кратко приятно да разговаря с зрял човек за сериозни неща и да научи нещо повече за него. През цялото време се усещаше и взаимното им възхищение. Не искаха нищо един от друг, бяха просто двама възрастни, които харесваха компанията си. Лиз си мислеше, че дори и Бил да не и кратко се обади никога повече, той и кратко бе позволил да прекара с него няколко приятни часа и да се почувства отново като жена, а не само като майка. Приятно и кратко бе да човек, крито държи тя да прекара добре и който се интересува от. Не е и от онова, което има да му каже. Лизна кара Меган и Питър да си легнат и се качи в собствената си спалня. Джейми вече се бе настанил в леглото и кратко и я очакваше. Той все още спеше от време на време при нея и нали с това и кратко харесваше. Докато лежеше до Джейми и се опитваше да заспи, ли се запита дали Меган има право и дали тя наистина няма нужда от друг мъж в живота си. Сега обаче не бе така обедена колкото преди време. Бяха изминали почти 9 месеца, откакто за последно се бе любила с Джак. Струваше и кратко се, че това е цяла вечност. И за момента поне нямаше никакво желание да променя каквото и да било в живота си. Дълбоко в душата си бе решила, че с тази част от живота и кратко е свършено завинаги. Бил Уебстър също си мислеше за нея, докато заспиваше. Не беше сигурен какво ще излезе от това, но изобщо не се съмняваше, че тази жена го привлича наудържимо. Глава 9. Били кратко се обади отново по-късно през седмицата и този път по покани на театър. Двамата отидоха в града, вечереха заедно, а след театъра той прие поканата и кратко да изпият по чашка в дома и кратко. Двамата разговаряха за театър и книги, Лизмо разказа за един труден случай, по който работеше, включващ и попечителство върху дете, за което бе заподозряла, че е било малтретирано. Тя би докладвала за случая на социалните служби и те бяха потвърдили подозренията и кратко. В определен смисъл това дело е изправено пред морална дилема и тя би предпочела да представлява в съда детето, а не родителите му. И защо не го направиш? Простичко, попита той. Отстрани ситуацията изглеждаше много лесна, но ли знаеше, че не е така? Положението е малко посложно, отколкото смяташ. За да защитавам правата на детето, би трябвало да бъда назначено от съда, нещо, което е невъзможно. Счита се, че съм компрометирана, защото съм адвокат на бащата. И това е правилно. Желанието ми да защитавам детето би довело до конфликт на интереси, макар че аз лично предпочитам това пред необходимостта да представлявам бащата. Преди време и аз имах подобен случай. В травматологията постъпи дете, за което родителите твърдяха, че е било пребито от съсед. Искаха да повдигнат обвинения срещу него, а разказът им звучеше много убедително. Аз, естествено, бях подобаващо разгневен и изцяло на тяхна страна. В Впоследствие се оказа, че бащата. Системно е пребивал момиченцето и когато го докараха при мен, то вече беше с мозъчни увреждания. Оказахме се бесилни да му помогнем. Социалните служби се намесиха и им отнеха детето, но веднага, щом излезе от болницата, момиченцето поиска да се върне при тях. Аз обаче се борях, че някой ден баща и кратко ще убие. Съдията настани за няколко месеца в приемно семейство, но в края на краищата момичето все пак се върна при родителите си. И какво стана? Лизи изглеждаше силно заинтригувана. Не зная. С времето изгубих следите им. Моята работа изисква да се реагира на мига. В момента, в който пациентите оздравеят, аз губя връзка с тях. Такава е същността на работата в травматологията и в спешните отделения. Пациентите пристигат, правиш за тях каквото можеш, а след това те си тръгват и забравяш за тях. Не ти ли липсва по-продължителната връзка с пациентите? Всъщност не. И това е една от причините, поради която толкова обичам работата си. Така не ми се налага да се тревожа за разрешаването на проблеми, които в действителност не са моя отговорност. И животът ми е много по-лесен и прост. Той очевидно беше човек, който не желаеше да поддържа дългосрочни връзки с когото и да било. Но Лиз го харесваше въпреки всичко. Начинът му на живот и жизнената му философия бяха съвършено различни от нейните. Всички връзки в живота и кратко бяха дългосрочни и тя им отдаваше цялата си душа. Имаше клиенти, които години след развода си продължаваха да поддържат връзка с нея. Двамата имаха различен подход към важните неща в живота. По всичко личеше, че тя и бил Уебстър са много различни. Но пък това очевидно не им пречеше да изпитват взаимна симпатия и уважение. Тази нощ Бил отново си тръгна късно. Двамата седяха и разговаряха почти до един часа. Бил си тръгна с наухота, съжаляваше, че не може да остане още малко при нея. На следващия ден обаче и двамата трябваше да стават рано. Тя имаше дело в сада, а той застъпваше на дежурство в отделението, започващо от 7 сутринта. На следващата зърън Питера погледна с хитра усмивка и я попита дали отново спечелило блога. Не, този път изгуби. Ли усмихна, а след това се разсмяна глас. Искаш да кажеш, че не те е целунал? Питер изглеждаше разочарован, а Меган се намръщи, обхваната от силна ярост. Ти си отвратителен, обвини го тя. На чия страна си все пак? На страната на мама, ясно заяви Питър след което отново се обърна към майка си. Би ли ми казала истината, ако те е целунал или си готова да ми излъжеш, само за да спечелиш десеттекинта? Питър обичаше да дразни. Ли се разсмя и продължи да приготвя палачинки за закуска. Питър, думите ти ме обиждат. Твърде почтена съм и не би си позволила да излъжа собствената си плати кръв, само за да спечеля някакъв бас. Тя му подаде, че ния е палачинки и ги поляса сироп. А пък аз смятам, че ме лъжеш, мамо, обвиния Питър. Не, не лъжа. Вече ти казах, че двамата с сме само приятели и на мен така ми харесва. Останете си приятели, мамо, обади се Рейчел. Още един съюзник в лагера на Меган. Лис погледна най-малката си дъщеря с интерес. Ти пък от кога имаш мнение по въпроса? Ами, Питър твърди, че той те харесва, а пък мег разправя, че ще се омъжиш за него. В определени отношения Рейчел разсъждаваше твърде зряло за своите 11 години. Всъщност тя беше почти на 12, но още не ги бе навършила. Стана лабена. Единайсет малко преди смъртта на баща си и подобно на всички тях бе помадряла много през изминалата година. Искам да уверя всички вас, широка усмивка заяви Лис че две вечери не представляват годеш и обвързване за цял живот. Твърде ти е рано да излизаш мъже, обади се и Ани и я погледна строго. И кога смятате, че ще настъпи подходящото време за това? С интерес попита майка и кратко. Никога, отвърна Мек, изразявайки мнението и на сестрите си. «Вие сте луди», заяви Питър и стана от масата. «Мама може да прави каквото си иска». И татко не би имал нищо против. Ако злополуката се бе случила с мама, Татко вече щеше да си намерил приятелка, с която да излиза. Докато го слушаше, Лизи изведнъж си даде сметка, че тя наистина можеше да се окаже на мястото на Джак. Забележката на Питери кратко се видя интересна и тя продължи да мисли върху думите му, докато пътуваше към кантората. Дали Джак щеше вече да излиза с други жени, ако тя бе загинала вместо него? Никога не бе мислила по този въпрос, но подозираше, че Питър има право. Джак имаше много здравословно отношение към живота и изпитваше силна жуа да вивра едно, за да се погребе жив и да прекара остатъка от живота си в траур. Питър беше прав. На нейно място Джак вероятно вече щеше да се среща с други жени. Това прозрение и кратко помогна да преодолее огризенията, които изпитваше заради излизанията си с бил. Той кратко позвани в офиса по късно през деня и я покани на кино през уикенда. Изведнъж двамата започнаха да се виждат твърде често, но Лиз нямаше нищо против. Компанията му и кратко харесваше. Когато този път бил дойде да я вземе от дома и кратко, Джейми му отвори вратата, покани го вътре и му разясни ситуацията с най-големи подробности. Моите сестри не смятат, че е редно да излизаш с мама. Питер обаче мисли че в това няма нищо лошо, и аз съм съгласен с него. Момчетата от дома те харесват, но не и момичетата, кратичко заключи той, а Бил се размяна глас. Докато пътуваха към малкото френско ресторанче в Сосалито, Бил сподели с Лис обобщенията на Джейми. Те наистина ли са разстроени от факта, че двамата с теб се срещаме? С интерес попита той. Срещаме ли се? Непринудено попита Лис. Аз мислех, че сме само приятели. Ти това ли искаш, Лис? Внимателно попита Бил. Той спря колата на паркинга пред. Ресторанта и се обърна да погледне. С нетърпение очакваше да чуе, как ще отговори на въпроса му. Не съм съвсем сигурна какво точно искам, честно си признатя. Приятно ми е да съм с теб. Това просто се случи. Той можеше да каже същото и за себе си, но напоследък бе започнал да изпитва към Лиз нещо повече от обикновеното приятелство. В началото му стигаше да е просто нейен приятел, но сега вече не беше толкова сигурен. Започваше да мисли, че би искал взаимоотношенията им да прераснат в нещо по-сериозно. Нито той, нито тя обаче казаха нещо повече по въпроса, след като влязоха в ресторанта и до края на вечерта никой не повдигна темата отново. Този път обаче Питър щеше да спечели, ако отново се бяха обзаложили. Точно преди да изпрати до къщата и кратко, бил лекичко притисна лис към себе си и я е целуна с огромна нежност. В началото тя като че ли се пооплаши, но след това се отпусна в прегръдките му и отвърна на целувката. В следващия момент обаче аналегна непоносима тъга и бил се притесни. Добре ли си, Лис? Прошепна той. Мисля, че да. Тихичко отвърна тя. Докато го целуваше, образът на Джак изникна в главата и кратко за част от секундата, или се почувства едва ли не измамница. Тя не бе толкова закупняла за мъж и изобщо не си бе търсила любовник, но бил Уебстър наусетно бе станал част от живота и кратко, и сега и кратко се налагаше да се справи с чувствата, които изпитваше към него и към покойния си съпруг. Не бях подготвена за това, промълви тя и го погледна. Бил само Кимна в отговор. Нито пък аз. То просто се случи. Ти си изумителна жена. Не, не съм, усмихна се Лис. Двамата продължаваха да стоят отвън. Беше и кратко приятно да се разхожда на чист въздух, далеч от всичко чуващите уши на децата. Лиз знаеше, че щеше да се почувства неловко, ако те по някакъв начин бяха станали свидетели на случилото се току-що. А Бил, сякаш за да придаде нова сила на онова, което и двамата бяха почувствали през тази нощ, а целуна отново и този пътлиз му отвърна с посилна страст. Когато най-после се откъснаха един от друг, тя бе останала без дъх. И изглеждаше леко притеснена. Какво правим? Възкликна тя, застанала под ярките звезди на септемврийското, небе. Бил се усмихна. Мисля, че се целуваме. Отвърна простичко той. Само, че това не бе цялата истина за случващото. Се помежду им. Целувката им не бе породена от обикновено любопитство, нито пък от физическото привличане между двама самотни възрастни. Тя бе резултат от силното привличане, което понякога възниква между мъж и жена. Привличане, родено не само от сливането на устните, но и от единението на душите и умовете им. Макар отдавна да бяха разбрали, че са коренно различни един от друг, имаше твърде много неща, които всеки един от тях харесваше от другия. Бил винаги себе задоволявал с кратки и мимолетни връзки, докато целият живот на Лиз бе изграден върху дълготрайни и вечни ценности – брак, деца, кариера. Дори и двете жени, на които плащаше, нейната икономка и секретарката и кратко, работеха при нея от години. В живота и кратко нямаше нищо временно и той чудесно знаеше това. Освен това, не беше толкова сигурен, че този път иска присъствието и кратко в неговия живот да се окаже временно и краткотрайно. Това беше нещо ново за него, но пък и Лиз бе съвършено различно от жените, които го бяха привличали до този момент. Нека не прибързваме, обърна се към нея Бил. И да не разсъждаваме прекалено върху онова, което изпитваме. Доставим нещата да се развиват от само себе си. Накрая ще видим какво ще се случи. Ли скимна. Не беше сигурна как да отговори на предложението му. Не знаеше и дали изобщо би трябвало да се случва нещо повече. Когато бил си тръгна или извлезе в дома си, тя изведнъж бе обхваната от всепоглъщащо чувство на вина заради стореното от нея. Струваше и кратко се, че е предала съпруга си. Но него го няма, напомни си тя. И никога повече няма да се върне. Защо тогава целувката на Бил бе предизвикала толкова противоречиви чувства в душата и кратко? Защо и кратко се струваше ужасно погрешна и едновременно с това толкова вълнуваща? Мисълта за случилото се тази вечер не и кратко даваше мира. Лизо стана будна почти през цялата нощ. Мислеше за Бил, за Джак и се питаше какво точно прави. А на следващата сутрин... Когато стана след дългата и басънна нощ, лиси каза, че двамата с Бил трябва да се върнат към първоначалните си приятелски отношения. Не им трябваха повече усложнения. Взела това решение, Ли се почувства много по-добре, но това продължи само до 10 сутринта, когато Бил и кратко позвани в офиса. Мислех си за теб и реших да ти звънна, за да видя как си. Внимателно започна той. Изпълнена с съжаления за снощи. Простичко отвърна тя. И за какво точно съжаляваш? Попита я, гласът му звучеше необичайно спокойно, а в тона му се прокрадваха нотки на огромно щастие. Аз съжалявам единствено, че не те целунах отново. Ако питаш мен, усещането беше страхотно. Точно от това се опасявах. Бил, аз не съм готова, разбирам. Никой не бърза за никъде. Това не е състезание. Не е нужно да стигаме, където и да било. Нека просто продължим да се виждаме. Лизи изпита огромна благодарност, когато осъзна факта, че той не възнамерява да я притиска и убеждава. Почувства се глупаво, припомнила си сериозните си опасения. Искаш ли в събота да дойда у вас и да приготвя вечеря за теб и децата? Вечерта ми е свободна, а и съм доста добър готвач. Какво ще кажеш? Ли съзнаваше. Че би трябвало да отклони предложението му, но си знена да установи, че не желае да го стори. А и какво лошо има в това да му позволи да им приготви вечеря? Добре. Аз ще ти помогна. Аз ще донеса продуктите. Какво най-много обичат децата? Те ядат всичко – пиле, риба, пържула, пица, спагети. Изобщо не са капризни. Ще измисля нещо. Джейми ще бъде очарован. А момичетата ще изпаднат в ярост. Тя обаче предпочете да не споделя с него опасенията си. Това беше добра възможност да накара дъщерите си да се успокоят по отношение на Бил. Те сами миштяха да се убедят, че той е напълно безопасен. Но такъв ли беше наистина? Дали все пак момичетата не виждаха нещата по-ясно от нея? Дали не се страхуваха основателно? че приятелството и кратко сбил крие потенциална опасност за семейството им? Не и кратко се искаше да мисли за това. Искаше той да и кратко бъде приятел, харесваше и кратко да целува. Нужно ли беше обаче да задълбочават отношенията си? Тя самата не виждаше причина за това. Може би щяха да спрат до целувките. Тя поне нямаше никакво намерение да позволи нещо повече. Заради нея самата и заради децата и кратко. Точно както бе обещал, бил пристигна точно в 6 вечерта в събота, понесъл три пълни турби с продукти. Обяви, че възнамерява да им приготви пържено пиле, задушена царевица и печени картофи. Беше донесъл и сладолет за десерт. Веднага започна да се суети с кухнята и изобщо не позволи на Лиз да му помага. Ти си почини, рече и кратко той. Подади и кратко чаше вино, наляй на себе си и продължи с. Приготвянето на вечерята Храната беше великолепна. Дори и момичетата бяха приятно изненадани от вкуси кратко, макар че Меган продължаваше да упорства и отказваше да разговаря с гостенина. Джейми обаче не спря да си бъбри с него по време на цялата вечеря. Питър охотно участваше в разговора. А Ани и Рейчел също се отпуснаха и се включиха в обсъжданията около масата. Разговаряха за училището на момичетата и за колежите, в които Питър би искал да продължи образованието си. Двамата слиз вече бяха решили да проведат заплануваната обиколка на колежите в началото на октомври и бил се опита да им помогне със съвети, доколкото това беше във възможностите му. Макар да смяташе, че обучението в Бъркли би могло да бъде много интересно, той бе убеден че Стънфорд и университета на Л.А. предлагат по добри възможности поради ред причини. Продължиха да обсъждат този въпрос и след края на вечерята, когато Рейчел, Ани, Джейми и Лис се заеха да почистят масата. Питър бе изцяло погълнат от разговора с бил, а Меган използва момента, за да се качи в стаята, без да му благодари за вечерята. Поведението й кратко силно ядоса Лис. Но по късно вечерта Била посъветва да не прибързва и да не оказва натиск върху момичето. Дай кратко време да свикне с мен. Не е нужно да бързаме. Всеки път, когато Бил започнаше да говори по този начин, Лизи спитваше смътна тревога. Защо да дават време на дъщеря и кратко? Това едва ли имаше някакво значение, защото той нямаше да присъства вечно в живота им, нали? Бил обаче очевидно бе на по-различно мнение. Тази вечер, след като децата си легнаха, той е целуна отново или се притесни от тази целувка в къщата и кратко, отношенията им придобиваха твърде интимен характер. Освен това, бил се бе държал много добре с децата и кратко. Всички компоненти на една пълноценна любовна връзка бяха на лице. Джак беше починал преди 9 месеца. Али се чувстваше като човек, който върви през минно поле и очаква всеки момент някоя мина да експлодира под краката й кратко. Меган бе настроена за битка, другите момичета изпитваха съмнения, а като капак на всичко Лис все още не се бе справила със собствените си чувства. Тя все още изпитваше известни съмнения по отношение на Бил и неговата склонност към временни и краткотрайни връзки. Освен това, не можеше да се пребори и с чувството. На лоялност към Джак, лоялност. Силно подкопана от чувствата, които изпитваше към Бил Уебстър. Тази несигурност на Лис продължи през целия септември и началото на октомври и тя изпита истинско облегчение, когато двамата спитър предприеха заплануваната обиколка на колежите. Бил обаче я е търсеше всеки ден. Обади и кратко се дори в хотела в Лос Анджелис, в който бяха отседнали. Лиз беше изненадана да чуе глас му, но когато затвори телефона, на устните и кратко играеше усмивка и този път Питър не си позволи никакъв коментар. Не му се искаше по някакъв начин да наруши крехкото равновесие на техните взаимоотношения, най-вече защото Бил му харесваше и момчето много искаше връзката им да успее. А от малкото, което майка му споделяше, Питър бе разбрал, че тя е силно раздвоена и несигурна в чувствата си. Когато се върнаха от дома, Лизи изчака няколко дни преди да се срещне с Бил. Той бе много настоятелен и тя най-накрая прия да се видят за по един хамбургер в барчето на болницата по време на нощното му дежурство. Сестрите веднага я познаха и някои дори се спряха да поздравят. Поздрави, а и главният специализант на отделението. Всичките обичат Лис. Нейната всеотдайност към Питър бе направила огромно впечатление на целия на отделението. Не всички родители бяха като нея. Всъщност тя бе едно от малкото изключения. Лис проявяваше същото внимание и загриженост и по отношение на Бил. Интересуваше се от работата му и се притесняваше за него, защото знаеше, че ежедневно се сблъсква с огромни предизвикателства и е изложен на силен и непрекъснат стрес. Винаги, когато бяха заедно, Бил си даваше сметка, че Лис държи на него извънредно много. На нея обаче и кратко беше изключително трудно да се го признае. Подобно признание влечеше след себе си много осложнения и последици. В края на седмицата след завръщането им от Алэй, рано сутринта в събота Лиз влезе мълчаливо в дрешника и се загледа в костюмите на Джак, които все още висеха в неговата половина от гардероба. Дрехите изглеждаха тъжни и кратко безжизнени. Гледката беше мъчителна и депресираща. Лизо давна вече бе престанала да се притиска към тях, да гали плата, да вдишва аромата им и да се опитва да си представи Джак. Бяха минали няколко месеца от последния път, в който бе притискала реверите на сакото към лицето си, опитвайки се да долови отново присъствието му. Сега стоеше пред тях и ги гледаше, осъзнала, че заради самата себе си трябва най-сетне да го направи. Опита се да убеди сама себе си, че решението и кратко няма нищо общо с Бил. Бяха изминали 10 месеца от смъртта на Джак и тя беше готова. Започна да сваля саката от закачалките. Сгъваше ги внимателно и ги подреждаше на спретната купчинка. Би могла да ги предложи на Питър, но той беше твърде висок и прекалено млад, за да ги носи. Полесно и кратко беше да ги изнесе от дома си, вместо да ги гледа на гърба на някой друг. Вече два часа изпразваше гърдарубите и чекмеджетата на Джак, когато Меган влезе в стаята и видя с какво се занимава. Момичето веднага се разплака и за момент Лизи изпита чувството, че го е убила отново. Меган стоеше по средата на стаята, взираше се в купчината дрехи на пода и ридаеше. Лис също заплака, докато я гледаше, плачеше за децата си, за себе си, за Джак. Но вече ясно съзнаваше... Че каквото и да правеха от тук насетне, той си бе отишъл завинаги. Джак нямаше никога повече да се върне при тях и тези дрехи не му бяха нужни повече. Беше решила, че е по-добре да раздаде дрехите му, но сега, докато наблюдаваше ридаещата Меган, започна отново да изпитва съмнения. Защо правиш това точно сега? Заради него е, нали? И двете знаеха, че Меган има предвид. Бил. Лис само отрицателно поклати глава, застанала до дъщеря си в големия дрешник. Време е, Мек трябваше. Те ми причиняват твърде силна болка. Пресълзи обясни Лис и протегна ръце към дъщеря си, но Меган се изтръгна от прегръдката и кратко, избяга стаята си и затръщна вратата след себе си. Няколко минути покъсно Лиза последва. Меган обаче отказа да разговаря с нея. Ли се върна спалнята си и се да прибира дрехите на Джак в кашони. Питър, минал случайно крестаята и кратко, надник навътре, видя с какво се занимава и тихичко и кратко предложи помощта си. Аз ще свърша това, мамо. Не е нужно да го правиш. Искам да го направя, тъжно отвърна тя. Това бяха последните неща, които Джак бе оставил след себе си. Дрехите му и някои трофеи... Снимки и общи спомени. И, разбира се, техните деца. Питери кратко помогна да занесе кашоните до колата. Сякаш почувствали, че настъпил някакъв повратен момент в живота им, останалите деца излязоха едно по едно и се загледаха в нея. От очите им строеше силна болка, породена от необратимата загуба. Меган излезе последно от стаята си и се загледа в майка си. За всички бе очевидно, че на Лис изобщо не и е кратко е лесно. И тогава, в знак на мълчалива подкрепа, всяко едно от децата взе по нещо, кашон, чанта, пълто и го занесе до колата. Това беше нещо като последно сбогуване с баща им. Най-накрая се включи и Меган. Извинявай, мамо, пресълзи прошепна тя. Лиса обърна и я прегърна, благодарна за силната връзка, съществуваща помежду им. Обичам те, Мек. Майка и дъщеря заплакаха прегърнати. Останалите деца също заплакаха, загледани в пълната кола. И аз те обичам, мамо, тихичко отвърна Мек. Другите се приближиха и се притиснаха към тях. Лизва знамеряваше да предаде дрехите на една местна благотворителна организация и Питери кратко предложи да закара. Добре съм. Мога да го направя и сама. Увери го тя. Питър вече носеше по-малка гипсова яка около врата си, отскоро бе започнал да шофира отново и настоя да закара. Лиз беше прекалено разстроена, за да кара кола, и го знаеше. Сподиряни от погледите на останалите деца, двамата се качиха в колата, препълнена догоре с вещите на баща им, и бавно поеха по алеята пред къщата. Върнаха се след половин час. Лиз изглеждаше съсипана от мъка. Когато покъсно късно през деня влезе, отново в дрешника и видя празното пространство, сърцето и кратко, сякаш за миг спря да бие, но се почувства много по-свободна. Беше и кратко, нужно много дълго време, за да стигне до това решение, обаче сега съзнаваше, че е постъпила правилно, изчаквайки момента, в който ще е готова да го направи, и не на себе бе вслушала съветите на многобройните си близки и познати, които настояваха тя веднага да се освободи от дрехите на Джак. Дълго време остана сама в стаята си, загледана през прозореца и потънала в спомени за Джак. Когато били кратко позвани по-късно след обяд, веднага разбра по гласи кратко, че нещо се случило. Добре ли си? В глас му се прокрадна тревога. Горе-долу. Разказа му какво бе направила през този ден, сподели колко трудно и кратко е било да се раздели с на Джак. Била слушаше а сърцето му се свиваше от болка заради нея. През последните два месеца чувствата му към нея бяха станали много дълбоки. Съжалявам, Лис. Съзнаваше, че стороното от нея е някакъв знак, символизиращ решението и кратко бавно да се отърси от миналото и да се сбогува навеки със съпруга си. Той винаги щеше да остане част от нея, а децата им бяха наследството, което и кратко беше завещал, но ли постепенно се освобождаваше от присъствието му в живота си. Мога ли да направя нещо? Не, отвърна тъжно тя. И двамата знаеха, че това е агонизираща мъка, която всеки човек изживява в самота и уединение. Обадих се, защото смятах, да те поканя да излезем някъде тази вечер, но очевидно идеята не е особено добра. Тя се съгласи, че е точно така и бил обеща да и кратко се обади отново на сутринта. В крайна сметка и кратко позвани още веднъж по късно вечерта, за да провери как е. В гласи кратко все още се долавяше тега, но тя се чувстваше значително по-добре, след като бе прекарала една спокойна вечер с децата си. Всички бяха възвърнали спокойствието си след мъчителната сутрин, която бяха преживели. Единствено Лис все още не можеше да се пребори с спомените и с се поглъщащото чувство за загуба. Децата, като че ли се бяха примирили с действителността, много по-бързо от нея. На следващия ден, когато били и кратко се обади отново, Ли звучеше доста поведро и веднага прие предложението му да се видят вечерта. В началото му се стори по-потисната и мълчалива от обикновено, но след като поговориха известно време, тя. Възвърна смеха и доброто си настроение. Двамата си направиха дълга разходка. Вървяха хванати за ръце и когато този път била целуна, и двамата разбраха, че тази целувка е по-различна. Лиз вече бе готова да се изправи пред бъдещето, да загърби миналото и да продължи с живота си. Обичам те, Лиз, промълви той, я към себе си, а тя вдъхна аромата на познатия и кратко вече в тършейв. Този мъж беше толкова различен от Джак, но тя го обичаше, макар че все още не можеше да си наложи да произнесе думите. Не още. А може би никога. Зная, прошепна в отговор тя и не добави нищо повече. Бил и не очакваше това от нея. За сега им бе достатъчно, че той кратко бе разкрил чувствата си. Едно вкус към живота, фър, бъпъра. Глава десета. За деня на свети и двамата вече бяха наясно, че нещата са сериозни. Те все още не можеха да приемат този факт и не бяха в състояние да преценят какво им готи бъдещето, но бил очевидно бе влюбен в нея, а тя, макар да отказваше да му го признае, знаеше, че също го обича. Лиз бе изправена пред сериозна дилема. Не знаеше как да продължи от тук нататък, не можеше да реши какво точно да каже на децата си. Вече на няколко пъти бе разговаряла с Виктория по този въпрос, която неизменно и кратко даваше един и същ съвет, да не прибързва и да остави нещата да си дойдат по местата от само себе си. Съветът изглеждаше разумен и напълно съответстваше на онова, което Лиз бе готова да направи по въпроса. Тя прекрасно знаеше, че с времето и двамата ще могат да си изяснят какво точно изпитват един към друг и да решат как да постъпят. Бил пристигна в дома и кратко, и двамата заедно заведоха Рейчел и Джейми на посещение у съседите. Ани и Меган заявиха, че са твърде стари, за да участват в подобни забавления, и си останаха у дома да помагат на Керъл, която стоеше на входната врата и раздаваше сладкиши на децата. Питър беше на гости на новата си приятелка и кратко помагаше да се справи с децата, дошли за почерпка в дома и кратко. Късно вечерта, след като децата си легнаха, Била погледна напрегнато и я попита дали е съгласна да заминат заедно за уикенда. Ли се поколеба твърде дълго и бил бе обхванат от внезапен страх че е развалил всичко с прибързаното си предложение. Двамата обаче излизаха вече два месеца и всеки изминал ден им ставаше все по-трудно да. Контролират страста си. Бил знаеше, че не е изтълкувал погрешно това, което Лизи изпитваше към него. А неговите собствени чувства бяха ясни и недвусмислени. Поне за него. А когато тя най-сетне тихичко отвърна, че съгласна да отида в напавали с него през следващия уикенд, той отново се почувства като хлапе. Споразумяха се да не казват на децата, а Бил по е ангажимента да се погрижи за резервациите. Искаше да я заведе в Оберз до Солейл, защото това бе най-романтичното място, което можеше да си представи за първия им съвместен уикенд. Бил дойде да я вземе късно в петък след обяд. Идваше направо от болницата, където бе изкарал две последователни дежурства, но беше толкова щастлив и развълнуван, че не чувстваше умора. Лиса бе постарала да измисли достатъчно забавление за децата през този уикенд, за да не скучаят по време на отсъствието и кратко. Каза им, че отива на гостина приятелка от юридическия факултет и настоя Бил да мине да вземе по време, в което децата не си бяха у дома. Само Керъл знаеше къде всъщност отива Лис. Бил бе леко развеселен от цялата тази срамежлива дискретност. Но в същото време не можеше да не си даде сметка, че това решение на въпроса значително улеснява и двамата. Не беше необходимо да разстройват децата. Макар, че Питер и Джейми вероятно щяха да останат доволни от решението им да заминат заедно, момичетата щяха категорично да се обявят против. Потиквани от Меган, те все още оказваха доста силна съпротива. Тя вече се държеше по-очтиво сбил. Но отношенията им спираха до тук и при тази липса на напредък бе излишно да настроиват допълнително против него. Пътят им минаваше през красиви места. Листата на дърветата бяха придобили медночервени от блясъци, а тревата все още зеленеше, макар че зимата вече бе настъпила. В този част от страната, изтокът и западът се преплитаха по странен и особен начин, есените цветове на Нью-Ингланд се смесваха с вечнозелената растителност на Калифорния. Двамата не спряха да говорят през целия път до света Елена. Лисо умълчаваше от време на време, но Бил не смееше да попита за какво мисли. Даваше си сметка, че решението и кратко да замине с него и кратко бе коствало немалко усилия. Освен това, тя неведнъж бе че все още има моменти, в които изпитва чувството, че изменя на Джак. Бил Съзнаваше че в определен смисъл този уикенд няма да е много лесен за нея. А Лиз от време на време поглеждаше към сватбената халка, която продължаваше да носи на пръста си. Малко преди вечеря се настаниха стаята си и Лизо стана приятно изненадата от елегантната обстановка. Бил се бе постарал да направи всичко, което зависи от него, за да поглези и да я накара да се чувства щастлива. А изгледът към долината, простряла се чак до хоризонта, а остави без дъх. Бил наля по чаша вино, след което Лиз влезе в банята, за да се прооблече, и се поляви с новата черна рокля, която си бе купила специално за случая. Вечеряха в ресторанта на хотела, след което се преместиха пред камината в бара, където една жена свираше на пяно. А когато бавно поеха към стаята си, и двамата се чувстваха спокойни и отпочинали. Веднага, щом вратата на стаята се затвори зад тях, бил се наведе и я е целуна. Тази целувка и кратко каза всичко, което този мъж изпитва към нея. Само след няколко минути и двамата бяха напълно завладени от силната страст, която изгаряше душите им. В камината гореше огън, осветлението беше приглушено. Бил запали свещите, оставени върху масичката за кафе, и двамата седнаха прегърнати на канапето. Бил започна бавно и нежно да сваля черната и краткорокля, а Лиз разкопче ризата му. Беше прекрасно, че най-после са сами и свободни да правят онова, което желаят. Бил нежно изправи и я поведе към леглото. Разсъблече е с бавна и чувствена наслада. Пъхнаха се между чистите и свежи чершафи и в продължение на една дълга минута останаха неподвижно притиснати един в друг. Толкова много те обичам, Лис. Аз също те обичам, прошепнав отговор тя. За първ път произнасяше тези думи на глас, но този път те излязоха от устата и кратко слекотата, с която се целуваха и с която най-накрая се отдадоха на страстта си. Лиз бе напълно покорена от мъжа до себе си и от силния си купнеш по него. Изведнъж всичките й кратко скърби, тревоги и страхове избледняха и тя се отърси от тях като от пашкул, от който вече няма нужда. Не желаеше да се крие от бил. Готова бе да разголи пред него цялата си душа и да му се отдаде цялата. А след това, докато лежаха задъхани и преситени, тя му се усмихна, но в очите й кратко се прокраднаха горчивина и носталгия и той разбра, че миналото и спомените все още държат една. Част от сърцето и кратко в плен. Другото би било невъзможно и те и двамата чудесно съзнаваха това. Добре ли си? Ласкаво я попита Бил, огрижен за нея заради тъгата която се четеше в очите и кратко. Но независимо от това, какво казваха очите и кратко, на и кратко грееше широко усмивка. Добре съм, чувствам се прекрасно, ти ме правиш толкова щастлива. И това беше почти вярно. Толкова, колкото можеше да е вярно в този момент. Бил забеляза сълзите, които проблеснаха в очите и кратко, трудно и кратко беше да не мисли за Джак в момент като този, докато се отдаваше на друг мъж. Беше направила още една важна стъпка в отдалечаването си от него, стъпка, която бе отлагала дълго време. Сега обаче искаше да я направи. Имаше чувството, че върви по мост, свързващ едната част от живота и кратко с другата. Сбил се чувстваше в безопасност и знаеше, че с него може да сподели абсолютно всичко. Той не беше наранен разстроен от признанието и кратко, че не и кратко е никак лесно да направи тази стъпка и да прекоси моста между минало и кратко бъдеще. Дълго време останаха в леглото, отпуснали се спокойно един до друг. Разговаряха за най-различни неща и той и кратко призна, че никога не бе обичал друга жена толкова силно, колкото обича нея в момента. А тя лежеше до него, отдала се напълно на удоволствието от близостта му и се опитваше да си наложи да не мисли за Джак. Което не беше толкова лесно. С времето Лис все по-рядко се същаше за Джак. Цялото и кратко същество бе погълнато от Бил и от щастието, което споделяха. Двамата излизаха на дълги разходки и разговаряха за всевъзможни неща, за професиите си, за децата и кратко, за мечтите им. Избягваха да споменават миналото, доколкото това бе възможно, така че в неделя сутринта на този само техен уикенд, седнали на терасата на стаята и зареяли погледи над ширналата се в кракат им долина, те неизбежно заговориха за бъдещето. Бил беше облечен с половери дънки, а тя се бе загърнала в удобна вълна на роба, за да се предпази от хладния повей на ноемврийското утро. Денят обаче бе студен, и те се наслаждаваха на възможността да помързелуват на терасата и да прочетат неделния вестник, окъпани от лъчите на слънцето. Лизмо подаде спортните страници на вестника, а той и кратко се усмихна широко. На какво се радвате толкова? Доктор Уебстър? Попита Лиз и отвърна на усмивката му. На теб. На това. Той посочи долината. През целия уикенд и двамата имаха усещането, че са намеден месец, и това до някъде отговаряше на истината. Джак бавно избледняваше в мъглата от спомени. И макар, че част от нея все още искаше да го запази близо до себе си, Лиз вече бе убедена, че трябва да продължи напред. А Бил беше точно човекът, с когото би искала да сподели живота си. И какво ще правим за напред? Внимателно я попита той. Какво означава това? Лизи изпита внезапна тревога от думите му. Все още не бе готова за това и Бил го знаеше, но не можа да се въздържи. Искаше му се да и кратко зададе този въпрос още в деня на първата им среща. Не е нужно да правим каквото и да било, нервно додаде тя. Но пък би било много приятно. Рано ли още да говорим за това, Лис? Предишния ден се бяха любили отново, по късно вечерта пред камината отново преплетоха тела, а рано тази сутрин за пореден път дадоха воля на страстта си. Установиха, че се чувстват удивително добре заедно и им бе трудно да повярват, че никога преди не се бяха любили. Сетивата и телата им се сливаха съвършено, за да задоволят потребностите и отолят желанията им. А това беше подробност, която трудно можеше да бъде пренебрегната. Никога не съм подозирал, че някога ще изрека тези думи. Продължи Бил, почувствал се изведнъж млад и непохватен, но той я обичаше. Прекалено силно и не можеше да допусне да изгуби. Мисли обаче, че все пак трябва да се оженим. Тя посрещна изявлението му с огромно изумление. Изобщо не бе предполагала, че Бил би могъл да изрече нещо подобно. Това предложение противоречеше на всичко, което и кратко бе разказал за себе си до момента. Мислех, че не вярваш в брака. Тя като че ли искаше да сложи край на този разговор и бил си да да сметка, че думите му я бяха изплашили. Така е, но това беше, преди да те срещна. Предполагам, че отношението ми към брак е било породено от съкровената вяра, скъта на дълбоко сърцето ми, че днешният ден все някога ще настъпи. А преди това не си струва човек да пилее чувствата си за някого, с когото не би могъл да живее щастливо. Както стана с първата ми съпруга. Та ние почти се унищожихме взаимно. Връзката му с Лиз обаче беше съвършена. Поне според него. Лиз също си даваше сметка, че би могла да живее щастливо с него, може би дори до края на живота си, но все още не бе готова да му го каже. За нея бе твърде скоро. А спомените за Джак все още бяха съвсем живи в паметта и кратко. Не бе изминала и година от смъртта му, макар че Коледа наближаваше. Лис не бих искал да съсика всичко с преждевременни и прибързани разговори на тази тема, но исках да знаеш как аз виждам съвместното ни бъдеще. Лиз не беше жена, с която би могъл да се отнесе несериозно и безотговорно. Освен това, трябваше да мисли и за децата и кратко. Беше им посветил много размисъл и бе сигурен, че би могъл да ги обича като свой. Той вече обичаше Джейми и изпитваше силна привързаност към Питър. Смяташе, че с времето и момичетата ще се привържат към него. Никога не бе имал проблем в общуването с жени и деца, на които държеше. А на тези специално държеше, както никога преди. Не зная какво да кажа. Имаше приятелки които години наред излизаха с мъже, които отказваха да ги приемат насериозно и да им предложат брак. А ето, че тя бе прекарала един единствено икен с Бил и той вече говореше за бъдещето. От смъртта на Джак се изминали едва 11 месеца. Нужно ми е време, за да се адаптирам и да стъпя отново на краката си. Децата също имат нужда от повече време. Зная И не бързам за никъде. Зная колко важна е тази годишнина за теб. Тя често говореше на тази тема. За нея и децата и краткогодишнината от. Смъртта на Джак очевидно бе важна дата, бележеща определен период от живота им и той трябваше да се съобрази с това. Мислех си, че ще можем отново да поговорим за това през ануари, след празниците. Надявах се, дори че за деня на влюбените. Сърцето й кратко се сви от болка а гласът му бавно заглъхна. Денят на влюбените винаги бе означавал много за нея и Джак. Но пък много други важни неща вече си бяха отишли винаги. Останали и кратко бяха единствено децата. Но до тогава остават едва три месеца, възкликна тя, обхваната от паника. Едновременно с това бе дълбоко развълнувана от желанието му да свърже живота си с нея. А познаството ни ще навърши 6 месеца. Не особено дълъг, но все пак приличен период познава много хора, оженили се и след по-кратко запознанство, които, независимо от всичко, имат здрави и стабилни бракове. Лиз знаеше, че думите му отговарят истината, но двамата с Джак се бяха срещали много по-дълго, преди да се оженят. Освен това, тя изобщо не бе подготвена за онова, което и кратко говореше Бил. Не беше категорично против, не имаше нужда от още време, за да обмисли всичко. Бил я погледна. В очите му напираше огромната любов, която изпитваше към нея. Ще се съобразя с твоите желания, Лис. Исках само да знаеш колко много те обичам. Аз също те обичам и в момента се чувствам като най-щастливата жена на света. Има хора, на които късметът не се усмихва дори веднъж. Аз съм благословена да изпитам подобно щастие два пъти. Въпреки това, имам нужда от още време, за да осмисля случилото се. Съзнавам го. И не искам да те препирам. Бих искал обаче да знае дали и ти след време ще поискаш за нас същото бъдеще, към което съм се устремил. Така смятам, свеливо се усмихна тя. После си пое дълбоко дъх и се остави за миг в пленно обзелите чувства. Просто имам нужда от време. Нека поговорим отново след коледа. Лиз държеше да изчака годишнината от смъртта на Джак. Заради него самия, заради децата и заради самата себе си. Това е всичко, което исках да зная, ласкаво промълви той и хвана ръката и кратко. Обичам те. И няма да ходя никъде. Разполагаме всичкото време на света, за да изпълним желанията си. Що ми двамата искаме едно и също, няма защо да бързаме. Бил беше разумен. Човечени и отдаен и Лиз не би могла да иска нищо повече от... Него Запита се, дали Джак на негово място би проявил подобно разбиране. Приживе той беше далеч по-нетърпелив и натлив и много по-малко склонен да се съобразява с предпочитанията и кратко. През цели им съвместен живот Джак бе този, който определяше не само общите им цели, но и начините за постигането им. В този смисъл, взаимоотношенията и кратко с Бил бяха поставени на много по-равноправна основа и това и кратко допадаше. По-късно след обяд, двамата поеха обратно към Тибърн. Когато пристигнаха, всички деца си бяха у дома. Мегън повдигна въпросително вежди, когато я видя да слиза от колата на Бил, но не каза нищо. Повдигна въпроса късно вечерта, когато по-малките деца вече спяха, а Питър се бе затворил стаята си, за да се подготви за училище. Защо се върна с колата на Бил? Най-накрая я е попита Меган. С него ли прекара уикенда? Лис се поколеба за момент, след което кимна. Ако наистина възнамеряваше да се омъжи за него след време, а след всичко казано през уикенда отношенията им като че ли се развиваха именно в тази посока, тя трябваше да бъде напълно откровена с дъщеря си. Да. Бяхме заедно в напавали. Мамо! Възмутено възкликна Меган. Това е отвратително. Защо? Той ме обича. А и аз много държа на него. В това няма нищо лошо. Мек. С нашата връзка не нараняваме никого. Двамата просто се обичаме. Това обаче се оказа мъчителен удар за дъщеря и кратко която се оказа неподготвена да го преглътне. Ами, татко! В очите и кратко се появиха сълзи. Татко ти го няма, мек. Обичах го с цялата си душа и винаги ще го нося сърцето си. Връзката ми е с Бил не същата. По-различна е. Както за мен, така и за всички нас. Но аз не мога да живея сама до края на живота си. Имам право да обвържа живота си с друг мъж. Лиз говореше с ласкав и изпълнен с разбиране глас. Знаеше, че наранява момичето, но това бяха неща, които трябваше да бъдат изречени на глас. Но това е гадно. Кресна гневно Меган в бесена от думите на майка си. Не е изминала и година от смъртта на татко. Изобщо не съм предполагала, че си толкова пропаднала, мамо. Очите й кратко изкреха сърдито. Лиз рязко се изправи, ядосана от думите на дъщеря си. Никога не бе одрела децата си и нямаше намерение да започне точно в този момент, но пък и по никакъв начин не би позволила на дъщеря си да се държи по този начин. Не. Смей да ми говориш по този начин. Прибери се стаята си веднага и не излизай оттам, докато не си припомниш добрите маниери. Нямам нищо против да разговарям с теб но няма да допусна да се отнасяш към мен с такова неуважение. Не виждам, как бих могла да те уважавам. Надуто заяви Меган, застанала на безопасно разстояние от майка си, след което затръшна вратата на спалнята, изтича стаята на Питър и му разказа за случилото се. Но той, вместо да и кратко съчувства, а нарече кучка и кратко нареди да отиде и да се извини на майка им. На чия страна си ти все пак? На нейната? Направо заяви той. Тя обичаше татко не непомалко от нас, а след смъртта му направи всичко възможно, за да се почувстваме по-добре. Тя обаче е съвсем самичка. Няма кой да й кратко помогне в грижите за нас. Претрепва се от работа. Бъхти се като куче заради нас и заради кантората, която поддържа най-вече заради паметта на татко. Освен това била свестен мъж и аз го харесвам. Положението можеше да е много по-лошо. Така че, щом искаш да знаеш на чия страна съм, аз веднага отговарям на нейна. И не търси от мен съчувствие, щом си позволяваш да се държиш с мама по този начин Мек. Ти си задник. Гневно изкръща Меган, а очите и кратко отново се напълниха със сълзи. Мама изобщо не е сама. Тя си има нас и не кратко е нужен някакъв мъж, за да спи с него. Значи може да си спи с Джейми до края на живота си, така ли? И какво ще стане, когато ние заминем да учим в колеж? Аз заминавам следващата година. Две години по-късно ще ме последваш и ти. И тогава? Нима очакваш от нея да си стои тук съвсем самичка и да чака някой от нас да се прибере от училище, за да заживее отново? Откакто татко е починал, тя няма никакъв личен живот. Мек. Погледния, ти ходи само на работа, а в останалото време ни разкарва насам на там с колата. Мама заслужава много повече и ти го знаеш. Не още, заяви Меган, седна на леглото му и се разплака, потисната от тирадата му. Много е рано за това. И аз още не съм готова. Питър седна до нея и я прегърна. През изминалата година той бе много възмъжал и помъдрил. Инцидентът в плувния басейн също бе помогнал за съзряването му. Татко много ми липсва, проплака тя и в този момент му заприлича на Джейми. На мен също, отвърна Питър, опитвайки се да се пребори със собствените си сълзи. Вярно, че... Беше много възмъжал и помнял, но усещаше болезнено липсата на баща си. Появата на Бил обаче с нищо не променя нещата. Ние трябва просто да приемем случилото се и да се примирим. Не искам, проплака тя и омаза с грим предницата на тениската му. Искам татко да се върне. Не би могъл да каже нищо в отговор на подобно желание. Той само притисна към себе си разплаканото момиче и двамата потънаха в мисли за баща си. Най-накрая, след като се успокои достатъчно, Меган се върна в стаята на майка си и се извини. Отвори вратата. Без да чука и застана смутено на прага. Продължавам да не го харесвам, но те моля да ми извиниш за нещата, които ти наговорих. Очевидно не бе готова да отстъпи повече и майка и кратко прие извинението и кратко са сериозни изражения. Съжалявам, че се чувстваш толкова нещасна, мек. Зная, че не ти е лесно. Не би могла да знаеш какво изпитваме ние, защото вече си имаш него, обвинително заяви момичето. Лизва въздъхна и я погледна внимателно. Това, че съм сбил, не означава, че татко ти не ми липсва. Точно обратното, понякога самото му присъствие ми напомня още поболезнено какво изгубихме след смъртта на баща ти. На никого от нас не му е лесно. Аз наистина разбирам колко ви е трудно на вас без баща. Раните им постепенно заздравяваха, но процесът беше много бавен и мъчителен. Наистина ли го обичаш, мамо? Меган все още изглеждаше ужасена от думите на майка си. Искаше и кратко се никога да не я бе чувала да изрича това. Да, мисля, че го обичам, искрено отвърна Лис. Но имам нужда от още време, за да си изясня напълно онова, което изпитвам към него. Той е добър човек. Това е всичко, което знае със сигурност в момента. Все още има много неща, Свързани статкоти, които не ми дават мира. На мен ми се струва, че искаш час по-скоро да го забравиш, тъжно заключи Меган. Никога не бих могла да го забравя, Мек. Каквото и да правя, където и да отида обичах го през половината от съзнателния си живот, родих му всички вас. Но нещата просто се случват, Мек. Не беше честно да го загубим. Сега обаче трябва да се справим с положението по възможно най-добрия начин и да продължим живота си така, както той би искал, ако беше жив. Говориш така за собствено успокоение. Не, говоря така, защото вярвам във всяка своя дума. Меган само. Поклати глава и се върна в собствената си стая. Думите на майка и кратко я накараха да се замисли дълбоко. Не беше готова да сподели мислите и съмненията с сестрите си. След като Меган излезе, Ли се приближи тихичко до котията за бижута, която държеше в дрешника, и свали сватбената халка, която Джак бе поставил на пръста и кратко, сърцето ѝ кратко се сви от наописуема болка. Тя обаче съзнаваше, че няма защо да отлага повече. На следващата сутрин Питър забеляза, че халката вече не е на ръката и кратко. Не каза нищо по въпроса нито пред майка си, нито пред сестрите си макар че изпита дълбока тага и печал. През следващите две седмици обаче, Меган започна да се държи малко по-почтително с Бил. Не разговаряше много с него, но и не го нагрубяваше и Лизи кратко бе благодарна за усилията. За момента не би могла да се надява на нещо повече. Сред пете и кратко деца Джейми и Питър продължаваха да бъдат най-горещите поддръжници на Бил. Лиз прекарваше все повече време с Бил. Понякога. Когато той не беше зает в болницата, двамата ходеха в апартамента му и се любеха. Случваше се, когато е на повикване, да го потърсят поспешност от отделението. В такива моменти Бил скачеше от леглото и грабваше телефона, но Лиз нямаше нищо против. Тя изпитваше дълбоко уважение към работата му, ценеше я много повече от нейната собствена. Вече на няколко пъти безподеляла с Бил. Че работата и кратко като адвокат по семейно право я потиска все повече и повече. От много време насам не изпитваше никакво удовлетворение от това, което вършеше. Докато Джак беше жив, работата им и кратко носеше удоволствие, но сега всичко бе коренно различно. Проблемите, с които се сблъскваше, и кратко се струваха безсмислени, несериозни и глупави. Чувстваше се истински пълноценна само в случаите, в които се налагаше да осигури добро попечителство за някоя от децата на разведените си клиенти. Може би започвам да губя призванието си, признамо Лиз при една от срещите им в болничното кафене. Тя току-що се бе върнала от съда и се тресеше от гняв заради един свой клиент, който се бе държал като истински грубиян със съпругата си и то в присъствието на съдията. Лиза два бе устояла на импулса си да стане и да напусне съдебната зала. Дори и явяванията пред съда вече не ми носят удовлетворение, може би имаш нужда от почивка. През изминалата година бе ползвала само един двуседмичен отпуск. Работеше вечер и през почивните дни, твърдо решена да се справи с многобройните си задължения. Може би трябва да се запише на курс за фризьорки и да започна работа в някой фризьорски салон. Там може и да съм полезна. Не бъди несправедлива към себе си. Бил се усмихна, но Лиз очевидно се чувстваше неудовлетворена и нещастна. Джак обичаше семейното право. Предпочиташе го пред останалите области от адвокатската практика. Но не и аз. Бях добра в онова, което вършехме, само защото работех съвместно с него. Но сега не зная. Лиз беше един от най-добрите адвокати по бракоразводни дела в областта и по нищо не личеше, че работата ни кратко допада. Клиентите и кратко сигурно биха останали изумени, ако можеха да я чуят в момента. При срещите си с тях тя неизменно кипеше от енергия, преливаше от свежи идеи и творчески предложения. Напоследък. Обаче все по-често се чувстваше като електронна играчка с изтощени батерии. Работата вече не и кратко носеше удовлетворение и тя се чувстваше нещастна. Въпреки това вярваше че заради паметта на Джак е длъжна да продължи да работи в кантората. Лис попита бил за плановете му за Деня на Благодарността. Повдигаше този въпрос за втори път, но при предишния им разговор бил все още не знаеше дали ще е дежурен в болницата. Той току-що бе научил, че ще е свободен на празника, няма дори да бъде дежурен на повикване. Можеше да прави каквото си пожелае, макар че все още нямаше никакви планове. Защо не прекараш празника заедно с нас? Непринудено предложи Лис. Децата вече бяха свикнали с присъствието му, или изреши, че празникът може да се окаже удобен повод за понататъчното им сближаване. Всички семейството обичаха Деня на благодарността, или поне го обичаха, когато баща им все още беше жив ли знаеше, че тази година ще бъде по-различно, както за децата, така и за нея. И, опитвайки се да намали напрежението до минимум, бе отклонила предложението на майка си да им гостува за празника. Лизо обаче не бе подготвена за начина, по който децата реагираха на съобщението и кратко, че бил ще им гостува за празника. Меган, както и можеше да се очаква, изпадна в ярост. Рейчел и Ани заявиха, че той не е част от семейството и мястото му не е сред тях. Дори и Джейми изглеждаше малко смутен. Лизов съди с намерението си да помоли Бил да не идва. Но той изтъкна, че това не би било честно спрямо него, и подчерта, че лично би предпочел бил да на празника. В края на краищата Лизи изобщо не спомена пред него за отношението на децата. Надяваше се, че те ще се успокоят и ще се държат възпитано. В деня на благодарността обаче си даде сметката, че оптимизмът и кратко е бил абсолютно неоснователен. И трита момичета посрещнаха с гняв извъняването на входния звънец, оповестил пристигането на Бил. Бил беше облечен с сако от туит, сив панталон и червена вратовръзка. Лиз носеше костюм с панталон от кафяво кадифе. Децата също бяха облечени официално, а Питър бе сложил костюма, който бе носил на погребението на баща си. Джейми бе облечен с сив панталон и блейзър. Всички изглеждаха изключително добре и докато наливаше чаша вино за Бил, Лиз внезапно почувства радост породена от присъствието му. Изведнъж си даде сметка колко безнадежно самотна щеше да изглежда масата без баща им, седнал начало. Без бил и този празник щеше да се превърне в поредния траурен помен. Сега обаче щяха да бъдат принудени да спазват приличието и да разговарят не само с него, но и помежду си. В пет часа, спазвайки дългогодишната семейна традиция, всички седнаха край масата и сведуха глави за молитва. Лис благодари на Бог за даровете, които всичките споделяха. Благодари му от тяхно име и от името на онези, които не бяха между тях. Най-вече от името на Джак. Думите й кратко бяха последвани от дълго мълчание. Меган вдигна очи и хвърли красноречив поглед към Бил. Най-накрая Лис произнесе Амин, стана от масата и, придружена от Питър, отида до кухнята, за да донесе поиката. Този път Питър седеше начало на масата, напомняйки им за пореден път, че този празник е по-различен от предишните. Толкова различен, че до майка им вече седеше друг мъж. Самата пуйка бе приготвена превъзходно от лис. Керъл бе заминала за уикенда и момичетата бяха помогнали на майка си да направи плънката. Рейчъл много обичаше да се занимава в кухнята. Джейми също им бе помогнал. Питер обаче се оказа безнадежно непохватен и не успя да разреже поиката. Самата Лиз никога не себе научила да го прави. Бил пристъпи към тях и се усмихна. — Позволи ми да ти помогна, синко, приятелски рече той. Изпитваше истинско удоволствие да наблюдава цялото семейство, събрано около масата. От години не бе празнувал истински в деня на Благодарността, защото в себе дежурен в болницата. Думите му обаче пронизаха сърцето на Меган като нож, и тя реагира веднага. Забележката и кратко бе произнесена с наособено висок глас, но Бил беше наблизо и я е чу. Той не е твой син, злобно процеди тя. Бил изглеждаше изненадан. Хвърли един поглед на Лис, а след това се обърна към Меган. Извинявай, Меган. Не исках да обидя никого. стаята се възцари и абсолютна тишина. Бил майсторски разряза поиката. Ли се заеда раздаде на децата препълнените им чинии, като бъбреше оживено, опитвайки се да заглади на ловкото положение. Бил седна на мястото си. Ситуацията изглеждаше овладяна. Тази година настроението не беше особено празнично. Това беше първият ден на благодарността без джак и всички около. Масата си даваха сметка, че коля да приближава а с нея и агонията, съпътстваща спомена за сполетялата ги трагедия. Бил ги попита дали вече са приключили с коледното пазаруване, въпрос, който извика мрачни изражения на лицата им. Разговорът около масата не вървеше, настроението бе мрачно. Най-накрая Джейми успя все пак да ги разсмея с някаква негова забележка, а Ани им припомни за случая, в който баща им, режейки пуйката, я бе изпуснал на кухненския пот. Тогава никой не бе споменал за инцидента пред Лиз и тя така и не бе разбрала, че пуйката се бе търкаляла по пода, преди да бъде сервирана в чиниите им. Бил се смяна разказа заедно с тях. Лиз му сипа още една чаша вино и отида да занесе мръсните чинии в кухнята и да донесе десерта. В този момент Рейчел отбеляза, че Бил пие твърде много. Постара се да го каже достатъчно високо, за да може той да я чуе. Всичко е наред, Рейчел. Днес не съм на работа, Стопло топло усмивка увери той, но тя не каза нищо в отговор и продължи демонстративно да говори нещо на Джейми. Бил определено не беше пиян, но вече бе изпил три чаши вино и се чувстваше спокойно, отпуснат и щастлив. Обърна се към Джейми и заговори за футбол. Татко мразеше футбола. Меган искаше не само да го нарани, но и да го обиди. Момичето се опитваше да го предизвика и всички около масата съзнаваха това. Съжалявам да го чуя, Мек. Според мен футболът е велик спорт. Когато бях в колежа, участвах в отбора. Татко казваше, че само слабомници и грубияни играят футбол. Продължи момичето, прекрачвайки всякакви граници. Майка и кратко веднага се намеси. Меган, достатъчно. Точно така. Мамо, достатъчно. Тя хвърли салфетката си на масата и си изправи. Очите ѝ кратко плуваха в сълзи. Защо той трябва да е сред нас днес? Той не ни е баща. Той е само твой приятел. Другите деца изглеждаха стъписани, а Лис, цялата разтреперана, побърза да отговори. Бил е наш приятел, а днес е ден на благодарността. Точно в това е смисълът на този празник. Приятелите се събират около масата и благодарят на Бог за даровете и милостта, подават си ръка в този ден и празнуват заедно. Това ли правите вие двамата? Подавате си ръце. Обзалагам се, че правите много повече от това и съм сигурна, че татко те мрази заради онова, което ни причиняваш, кресна Меган, а след. Това изтича нагоре по стълбите и затръщна вратата след себе си. Питър се наведе към Бил и се извини заради поведението на сестра си. Рейчъл и Ани обаче също напуснаха масата една след друга, а Джейми използва намалението, че никой не го наблюдава, и си взе парче и в пай. Сладкишът беше чудесен, макар на никого около масата да не му беше доядене. До тук са семейния празник, мрачно отбеляза Бил, Алис го погледна, признавайки поражението си. Вече си даваше сметка че бе прибързала с тази покана. Съзнаваше още, че интеграцията му в семейството им нямаше да протече толкова леко, колкото се надяваха. Всъщност Лиз вече разбираше, че това ще се окаже истински кошмар. Ще отида да поговоря с нея, рече Питър, който се чувстваше изключително наловко заради всички тях. След това се обърна към Бил, съжалявам за поведението на сестрите си. Не се притеснявай! Разбирам ги. Истината обаче бе, че изобщо не ги разбираше. Беше напрегнат и ядосан. Мрачно погледна Лис, която попиваше очи с една салфетка. Предполагам, че на момичетата им е много по-трудно, отколкото предполагах. И на мен не ми е особено приятно, Лис, рязко възрази той. Боя се, че ролята на натрапник не ми приляга особено. Те се държат така, сякаш съм престъпник. Сякаш аз собственоръчно съм убил баща им. Егото му беше наранено, чувствата му бяха засегнати и той нямаше на кого друг да си го изкара, освен на нея. Ето, че вече всички кратко бяха едосани. Бил и три от децата и кратко. Само Джейми продължаваше спокойно да си похапва. Той бе единственият, който все още седеше край масата. Трябва да разбереш, че на тях им е изключително трудно. Това е първият ден на благодарността, който отбелязват без баща си. Зная това, Лис. Но вината за смъртта му не е моя. Той повиши глас, докато говореше, и Джейми го погледна оплашено. Никой не твърди, че вината е твоя. Но ти си тук, а него го няма. За всичко съм виновна аз. Вероятно, не трябваше да теканя. Пресълзи, изрече Лис. Джейми продължи да ги наблюдава мълчаливо. Ами до година. Още от сега ще се постарая да си уредя едно 72 часово дежурство за Деня на Благодарността. Очевидно е, че в този дом няма да съм добре дошъл, поне не и докато децата ти са тук. Бил бе би изцяло погълнат от собствения си гняв и разочарование. Ще дойдеш ли за Деня на Благодарността и до година? Сявен интерес, попита Джейми. Така смятах, но сега не съм толкова сигурен. рязко му отговори Бил и веднага се намрази заради грубостта си. Присегна се, докосна ръката на Джейми и сниши глас, за да не го изплаши. Съжалявам. Просто съм много разстроен. Меган се държа грубо с мама, констатира Джейми. А също Яни. Те не те ли харесват? Детето изглеждаше тъжно заради своя по-голям приятел. Лиза беляза, как бил сърдито стисна зъби, преди да отговори. Предполагам, че не. И точно в това е проблемът, нали? Въпросът му бе насочен към Лис, която отчаяно се опитваше да го успокои и да му вдъхне малко увереност. Предполагам, че съм персона на анграта в този дом и е много наивно от моя страна да вярвам, че това положение все някога ще се промени. Меган съвсем ясно и точно охарактеризира нещата в началото на обяда, аз не съм техен баща и никога няма да бъда. Никой не очаква това от теб, възможно най-спокойно го увери Лис. Достатъчно е само да им бъдеш приятел. Никой не иска от теб да запълниш мястото на Джак, тихичко довърши Лис, опитвайки се да се пребори със собствените си сълзи. Бил е изгледа сърдито. А може би аз искам точно това, Лис. И, може би, точно тук се крие проблемът. Защото аз наивно се заблуждавах, че мога да се превърна във важен за семейството ви човек и няма да бъда вечно възприеман като натрапник, като някакъв негов второкласен заместник. Но Меган вече даде отговор и на този въпрос. За нея аз съм, как точно го каза? Слабоумник и грубиян. Тя просто се опитваше да те предизвика. Ли се стараеше да бъде справедлива по отношение на децата си, но не можеше да пренебрегне и лоялността си към него. В резултат на възникналия скандал се бе озовала в много трудно положение. Е, мисля, че се справи чудесно. Всъщност, Бил си справи и остави салфетката си на масата, май трябва вече да си дадем малко почивка. И ти, и аз. Мисля, че е време да се връщам на работа. Мислях, че днес почиваш, отбеляза лис. Изглеждаше разстроена и объркана. Нали той лично и кратко бе казал, че е свободен за празника. И тя го бе поканила да празнува с тях. Така е, но въпреки това ще отида на работа. Там поне знае какво се очаква от мен. По всичко личи, че семейните сбирки, особено пък в празнични. Дни не са най-силната ми страст. В действителност той се бе справил чудесно, но положението бе такова, че просто нямаше никакъв шанс да успее. И бил си даваше сметка за това. Още в самото начало бе станало ясно, че не би могъл да излезе като победител от тази ситуация. Погледна към Лис, но никой от двамата не се помръдна. Тя обаче съзнаваше, че с тях става нещо ужасно, макар и двамата да се страхуваха да го изрекат на глас. Благодаря за вечерята. Лис. Ще ти се обадя. Без да изрече и дума повече, той излезе през ходната врата и я затръшна с сила след себе си. Джейми, който вече бе изел своето парчепай, вдигна поглед към майка си и отбеляза. Той забрави да ми каже довиждане. Сърдите ли ми е? Не, миличък. Сърдите на мен. Сестрите ти се държаха много грубо с него. Ще ги напляскаш ли? Лис се усмихна на въпроса. Никога не бе удряла децата си и нямаше намерение да го стори сега, макар че предложението на Джейми определено и кратко допадаше. Не, но някой май трябва да го стори. Дядо Коледа ще напълни чурапите им с въглища, сериозно заяви Джейми, но Лис само се усмихна печално. Потреперваше при мисълта, че Коледа наближава. Тогава се навършваше една година от смъртта на Джак. Алис вече знаеше със сигурност, че при никакви обстоятелства не би могла да включи Бил в плановете им за празника. Бе се получила от болезнената сцена, на която бе станала свидетел преди малко. Двамата с Джейми почистиха масата, след което Лис се качи на горния етаж, за да поговори с дъщерите си. Питър бе при тях, а Меган очевидно бе плакала. Мразя го! Злобно заяви тя, но Лис все пак успя да запази спокойствие. Дъщеря и кратко бе предизвикала истинска катастрофа, но тя прекрасно знаеше какви са истинските причини за гнев и кратко. Не смятам, че това е така мек. И защо да го мразиш? Той е добър човек. Нищо, че е играл в футбол в колежа. Същност ти не мразиш него, а факта, че баща ти вече го няма. И с мен е така. Но никой не би могъл да промени това. Пък и вината за смъртта му изобщо не е набил. Сега разбирам, че не трябваше да го каня да отпразнува с нас деня на благодарността. Съжалявам, че го направих. Питър докосна ръката и кратко, и я дари със сърдечно усмивка. Винаги се бе възхищавал от майка си. Тя бе напълно откровена с тях и той знаеше, че ги обича повече от всичко на света. След инцидента в пловния басейн, тя бе стояла неотлъчно до него. Подкрепила го бе по всеки възможен начин. Питър искрено съжаляваше за проваления празники за това, че именно към Бил бяха насочени злобата и гневът на Меган. Но и той, също като лис, разбираше прекрасно защо се бе стигнало до това. Бил обаче очевидно не бе схванал нещата в дълбочина. Според Питер, той бе реагирал твърде емоционално. Сподели това свое схващане с майка си, докато я изпръщаше до стаята и кратко. Не съм сигурна, че мога да го виня. Децата го нараниха твърде болезнено, а той не е свикнал с това. Бил няма деца, а и от доста години вече не е женен. Мисля, че те сериозно засегнаха чувствата му. Остана с убеждението, че според тях той е втора категория човек, който по никакъв начин не би могъл да се сравнява с баща ви. Нужно ни е още време. Питър се усмихна. С времето момичетата ще свикнат с него, додаде с надежда той. И аз се надявам на същото. Лиса по обувките си, без да сваля костюма от кафяво Кадифе, се излетна в тъмната стая, замислена за Джак, бил и децата си. Озовала се бе в сложна и заплетена ситуация, в която, освен всичко останало, трябваше да се пребори и със собствените си скърби и страхове. Напоследък, всеки кратко оставаше време да се задълбочи в чувствата си. Постоянно бе заета с проблемите на останалите. Ли се замисли за съпруга си и заплака. Той бе оставил след себе си огромна. Празнина и понякога и кратко се струваше, че по никакъв начин не би могла да запълни. Тя обичаше бил, но не по-начина, по който бе обичала Джак. Или поне за момента беше така, макар ли да се надяваше, че с времето чувствата и кратко ще стават все по-дълбоки. Връзката им обаче неминуемо щеше да бъде поразлична, защото тя не бе същата, а и Бил бе коренно различен от Джак. Телефонът извъня, докато Лис лежеше в мрака. Тя се присегна и вдигна слушалката, без да пали лампите. Обаждаше се Бил и по глас му личеше, че е много напрегнат. Изобщо не се бе успокоил, след като си бе тръгнал от дома и кратко. Всъщност стори и кратко се, че е още погнавен и разстроен. Заяви и кратко, че трябва да и кратко каже нещо. И какво е то? Попита тя с затворени очи. Все още болезнено усещаше отсъствието на Джак и се чувстваше ужасно заради случилото се преди малко. Не можеше да се избави от усещането, че и кратко предстои да изкачи Еверест. Нищо, че вече 11 месеца само това правеше. Съжалявам, Лис. Не мога да го направя. Много мисли за това и не разбирам какво се случи с мен. По всяка вероятност просто си бях изгубил ума за известно време. Срещнах те и се влюбих в теб, семейството ти ми изглеждаше толкова здраво и сплотено, а ти беше толкова уязвима, че аз веднага паднах в капана. Само, че това не ми е присъщо и сега вече знам, че не искам повече да живея в този капан. Тя рязко отвори очи и се втренчи в мрака. Какво се опитваш да ми кажеш? Но вече знаеше. Бил съвсем ясно, бе заявил намеренията си. Нищо, че на нея неикратко се искаше да ги чуе. Онова, което казвам, е, че направих грешка. И че всичко свърши. Обичам те и децата ти са страхотни. Но аз просто не мога да го направя. Меган днес ни направи огромна услуга. На всички нас. Иначе можеше да ни отнеме месеци, дори години, за да стигнем до това прозрение. След като си тръгнах от вас, нещата изведнъж и застанаха по местата. Отидох да потичам и видях случилото се в истинската му светлина. За известно време си бях изгубил ума, но аз не съм. Лиз съжалявам, но всичко свърши. Лиз не можеше да намери думи, за да му отговори. Продължаваше да лежи неподвижно в мрака. Имаше чувството, че някой току-що я е бе ударил все сила в гърдите и я е бе оставил бездъх. Загубила беда слово. В момента изпитваше същите унези вълни на силна паника, които я заливаха. Непосредствено след смъртта на Джак. А ето, че сега щеше да изгуби и Бил. Едва бе започнала да свиква с него, да го допуска сърцето си, а той вече искаше да си иде. Всичко свърши. Беше го изгубила само в един миг. Благодаря ти, Меган, защо не го обмислиш още малко? Лиса опита да разговаря разумно, както би направила с всяко едно от децата си. В момента си изплашен и наскърбен. Но те ще свикнат с теб и ти знаеш това. Нужно е само още време. Няма смисъл, Лис. Аз не го искам. Сега виждам положението съвсем ясно. И двамата би трябвало да сме благодарни заради това, което се случи днес. Тя обаче не изпитваше благодарност. Напротив, чувстваше се опустошена. Ще ти се обадя след ден-два, за да видя как се чувстваш. Съжалявам, наистина съжалявам, но явно така ни е било описано. Знае го. И откъде би могъл да знае? И какво точно знаеше? Две от дъщерите и кратко бяха проявили грубост към него, но те бяха само две момичета, които болезнено чувстваха отсъствието на баща си. Защо не поговорим за това, след като се успокоиш? Няма за какво да говорим. В глас му се долавяше паника. Аз се отказвам, Лис. Казах ти вече, всичко свърши. Трябва да го разбереш. Защо? Защо всички очакваха от нея да разбере и прости лошото им държание? Защо трябваше все тя да се извинява? То заради децата си, то заради него. Защо всеки път все тя се оказваше губещата? Вярно, че и те не бяха спечелили нищо от възникналия конфликт, но тя бе изгубила най-много от всички. Обичам те, ясно изрече тя преди сълзите да задавят. Ще го преодолеш. Аз също. Нямам нужда от още един развод, а и ти нямаш нужда от допълнителни неприятности. И без мен си имаш достатъчно проблеми. Само кажи на децата да се успокоят, слабумникът вече няма да се натрапва в живота им. Сега вече могат да празнуват. Думите му бяха пропити от гняв и горчилка, държеше се като капризно хлапе, а Лис просто не можеше да достигне до него. Джейми те обича, а също и Питър. Какво да кажа на тях двамата? Че сме допуснали грешка, но сме успели да си дадем сметка за това, преди да станало прекалено късно. Някой дените и ние ще сме доволни от взетото решение. Сега мисля да затварям, Лис. Нямам какво повече да ти кажа. Дочуване. Последните му думи бяха произнесени с толкова категоричен тон, че Лис. Остана бездъх, когато ги чу. Бил затвори, преди тя да успее да отговори, каквото и да било. Лис тисна слушалката в тъмнината, а после, разплакана, я върна върху вилката. Не можеше да повярва в случилото се. Връзката и кратко с Бил беше приключила. Просто е и така. Той постигнал прозрете по въпроса и бе сложил край на всичко. Прозрете като че ли беше ключовата дума. А на нея и кратко се искаше да го разтърси с се сила и да го накара да разбере какво е сторил. Лиз дори не му се сърдеше. Беше само опустошена от мъка. Тази нощ тя отново плака, докато зъспа, но сега плачеше за Бил, а не за покойния си съпруг. Глава единадесета През дните, последвали фиаското от Деня на Благодарността, Лиз не сподели с никого факта, че Бил вече не присъства в живота и кратко. Не каза нищо на Виктория, когато двете разговаряха по телефона, не спомена за случилото си и пред майка си, която определено имаше мнение по въпроса. В един от предишните им разговори майка и кратко бе изтъкнала, че решението и кратко да покани бил в дома си за деня на благодарността е грешка. Ализ веднага си бе помислила, че майка и кратко просто ревнува, защото самата тя не бе сред поканените. Лиз обаче беше съсипана. От месеци не бе изглеждала толкова зле. Беше тъжна, уморена и раздразнителна. В началото и Керъл, и Джин решиха, че това се дължи на наближаващите празници и на свързаните с тях спомени. Джин обаче първа се досети за случилото се. Бил бе престанал да звъни в кантората. Скарахте ли се? Предпазливо попита тя, когато ли се върна от заседанието на съда. Проведено седмицата след деня на Благодарността. Лиза погледна с мрачно изражение. Край очите й кратко имаше тъмни кръгове. През изминалите няколко дни бе отслабнала, а Сънят й кратко бе станал понеспокоен и отпреди. Той ме напусна. Децата се държаха зле с него в деня на Благодарността. Не всичките, но Меган и Яни го обидиха и на него му дойде твърде много. Те настина проявиха непростима грубост, но той пък очевидно само е чакал някакъв такъв повод, за да повярва, че всичко между нас е било една голяма грешка и че връзката ни се дължи на временна загуба на ума от негова страна. Преди две седмици Бил ме попита дали ще се съгласи да се омъжа за него в Деня на влюбените. Но ето, че не можахме да изкараме заедно и до Деня на благодарността. Може би просто се е. Паникюсъл внимателно предположи Джин. От месеци не бе виждала Лис в подобно състояние и се безпокоеше за нея. Тя изглеждаше отчаиващо нещастна, а като капак на всичко днешното съдебно заседание не беше протекло според очакванията и кратко. Този път Лис бе загубила, а това допълнително задълбочаваше депресията и кратко. Истинската причина за унинието и кратко обаче не беше загубата в съда, а поведението на Бил. Той ще се върне, Лис. Нужни са му няколко дни, за да се успокои а след това ще те потърси отново. Не мисля така. Струва ми се, че решението му е окончателно. Предположенията и кратко се потвърдиха, когато му позвани в края на седмицата, а той изобщо не си направи труда да отговори на обаждането и кратко, Лис, изпълнена с презрение към себе си заради малодушието, което проявяваше, му позвани на пейджера. Най-накрая, след няколко часа, Бил все пак и кратко се обади и обясни, че бил зает с някакъв спешен случай. Гласът му обаче звучеше студено и отчуждено. Исках само да проверя дали си добре, рече Лис, опитвайки се думите и кратко да прозвучат неангажиращо. Той обаче очевидно нямаше никакво желание да разговаря с нея. Добре съм, Лис. Благодаря за обаждането. Извинявай, но съм заед. Обади ми се някой ден. Намрази се още повече заради тази молба, но той, верен на себе си, и кратко отговори без всякакви увъртания. Не мисля, че това е добра идея точно в този момент. И двамата имаме нужда от време, за да излекуваме раните си, причинени от случилото се между нас. И какво точно се случи? Попита Лис, макар да съзнаваше, че нейната настойчивост никак не му харесва. Ти знаеш какво се случи. Осъзнах се. Мястото ми не е в твоето семейство, Лиз, а аз вече нямам дори желание да опитвам да стана част от него. Ти си страхотна жена и аз те обичам, но между нас няма да се получи нищо. Поне не ищо се отнася до мен. Когато ти и децата най сетне не преодолеете мъката от смъртта на Джак, а това вероятно ще отнеме още доста време, ще трябва да си намериш някой друг. През изминалата седмица обаче Лиз не бе мислила за Джак. А забил. За пръв път от 11 месеца насам споменът за Джак бе започнал да избледнява, а болката, причинена и кратко отбил, бе много по-остра и плашеща. Ако двамата степ наистина се обичаме, ще намерим начин да се справим с проблемите. Защо поне не опитаме? Поради една много основателна причина, директно заяви той. Аз не желая. Не искам да се женя и да имам деца. Особено пък чужди деца, които не ме искат. Те го заявиха съвсем ясно и аз си направих съответните изводи. Те ще свикнат с времето. Лизмо се молеше, макар да и кратко се искаше да не го прави. Ситуацията беше много унизителна, но това не я притесняваше. Тя вече знаеше колко много го обича. Макар че прозрението очевидно я походило прекалено късно. Той не желаеше дори да и кратко даде възможност да се опита и да поправи стореното. Те може и да свикнат, лис, но аз няма да мога. И което е още по-важно, не желая да го правя. Намери си друг мъж. Безсърдечни и студени думи, които обаче прозвучаха ясно и недвусмислено. Аз обичам теб. Това не е концерт по желание, докторе. Не мога да ти помогна, студено заяви той. А сега трябва да се връщам в спешното отделение, където ме очаква едно петгодишно дете страхиотомия. Весела коледа, лис. Думите му прозвучаха жестоко и безмилостно и на Лизи кратко се прииска да го намрази заради тях, но не можеше. Нямаше сили да го мрази. Имаше чувството, че в деня на благодарността някоя е бе лишил от цялата и краткожизненост и енергия. И това беше точно така. А човекът, и кратко радостта от живота, беше Бил. Лиз се прибрал дома по-късно след обяд. Чувстваше се тъжна и победена. Джейми вдигна очи от корабиките, които правеха заедно с Керал, и я попита къде е Бил. Интересен въпрос предвид обстоятелствата. Лиз не знаеше какво да му отговори. Че Бил си отишъл? Че всичко между тях е свършило? Приключило? че Бил вече не ги харесва? Трудно и кратко беше да намери най-подходящия отговор. Той е заед, Джейми. Точно в този момент няма време за нас. Да не е умрял? Разтревожено попита Джейми. В неговите представи хората, които изчезваха така, както бе изчезнал баща му, най-вероятно са вече мъртви. Не, не Но не иска да се вижда с нас за известно време. Сърдит ли ми е? Не, миличък. Не е. Той ми обеща, че ще ми покаже хвърчилото си, но така и не го направи. Хвърчилото, което е направил сам като малък. Може би трябва да помолиш дядо Коледа тази година да ти донесе хвърчило, предложи Лис, чувствайки се напълно изцедена. Не можеше да му каже нищо повече. Бил Уебстър бе излязал от живота им и тя не можеше да направи нищо. За да го върне отново при тях. Дори и молбите и кратко не биха помогнали и вече го знаеше. Бесмислено беше да се опитва да го убеди чрез разумни доводи, молби и клетви във вечна любов. Днес след обяд, в разговора им по телефона, бе опитала всичко това, само за да разбере с безпощадна яснота, че той вече не я иска. Не можеше да спори по този въпрос. Той имаше право да вземе сам подобно решение. Няма да същото, ако дядо Коле да ми подари хвърчило, тъжно констатира Джейми. Хвърчилото на Бил е специално, защото си го е направил сам. Може пък и ние да си направим едно, заяви Лис, борейки се със сълзите си. Штом беше в състояние да тренира заедно с него и да го подготви за състезанието на дълъг скок. Защо пък да не го научи как да си направи хвърчило? Но какво ще щеше да и кратко се наложи да прави? Колко още трябваше да учи? Колко роли трябваше да изпълнява само защото един лунатик бе застрелял Джак, а бил Уебстър, обхванат от паника, бе решил, че не желая повече да бъде част от живота и кратко? И защо все тя трябваше да събира от лумъците? Тези въпроси не и кратко даваха мира. Малко след това Керал отида да прибере момичетата от училище, а в мига, в който те прекрачиха прага на къщата, Джейми побърза да им съобщи новината, която майка му бе споделила с него. Бил не желае да ни вижда повече. Добре, на висок глас възкликна Меган, но след това, изпълнена с чувство на вина, погледна към майка си. Дори и за нея бе очевидно, че лизи изглежда много нещастна. Не е хубаво да говориш така. Мек, тихо отбеляза Лис. В очите й кратко напираше такава тега, че Мегън побърза да се извини. Аз просто не го харесвам, смотолеви тя. Но ти почти не го познаваш, възрази Лис. Мегън само кимна в отговор, след което момичетата се прибраха по стаите си, за да подготвят домашните си за следващия ден. До коледната вакансия оставаха само още три седмици. В къщата обаче не се усещаше празнично настроение, а сърцето на Лис едва не се пръсна от болка, когато извади коледните украси. Тази година бяха решили да не поставят светещи лампички пред къщата и по дърветата в градината, традиция, която Джак безпазвал години наред. Споразумяха се да поставят украса само вътре в къщата. Две седмици преди коледа Лис заведе децата да си изберат коледна лха, но никой от тях не бе особено въодушевен. Бил на себе обаждал от две седмици или сподозираше, че той никога повече няма да потърси. Беше взел решението си и очевидно възнамеряваше да се придържа към него. Най-накрая Лиз призна пред Виктория за разрива помежду им. Приятелката й кратко, преизпълнена със съчувствие, а покани на обяд, но Лиз нямаше желание да се вижда дори и с нея. С приближаването на коледните празници цялата къща бе обгърната от тага и печал, а лизи децата. Обхванати от отчаяние, започнаха бавно да затъват в трасавището на депресията. От смъртта на Джак бе изминала почти една цяла година, а изведнъж започна да им се струва, че трагедията ги бе сполетяла едва вчера. Децата не спираха да говорят за него. Ализ имаше чувството, че постоянно салута се между агонията, причинена и кратко от отдръпването на Бил, и спомените от живота и кратко спокойния и кратко съпруг. Тя прекарваше по-голямата част от времето си затворена на стаята си, не се виждаше с приятели. Тази година отклони и всички покани за коледни партита. Реши дори да не кани майка си, оправдавайки се пред нея, че предпочита да остане сама с децата. Майка и кратко, макар и кратко наранена от решението и кратко, заяви, че я разбира и ни кратко се сърди. Възрастната жена се бе обадила на своя приятелка вдовица и я бе поканила да прекара коледните празници заедно с нея. Настъпването на коледните празници бе отбелязано в дома им само с украшенията, които Лис и децата наслагаха по Елхата, и с корабиките, които изпекоха. През цялото време обаче всички тайничко се молеха празникът да свърши по-бързо. Лиз възнамеряваше да заведе децата на ски през почивните дни между коледа и нова година, но никой не беше в настроение за пътуване и, решили единодушно да се останат у дома, те се отдадоха на болезнените спомени, които ги обгърнаха като плаващи пясъци, заплашващи да ги погълнат напълно. В деня преди Коледа Лис седеше зад бюрото в кабинета си, когато и кратко позвани една клиентка и се задъхан глас попита дали би могла да я види веднага. Лизи имаше малко свободно време този следобед и покани жената в кантората. Онова, което клиентката сподели с нея, веднага щом влезе в кабинета и кратко, никак не и кратко хареса. Съпругът на жената постоянно застрашавал живота на шестгодишния им син, возел го на мотоциклет без каска по магистралата, разхождал го с пилотиран от него самия хеликоптер и то само броени дни след получаването на разрешителното си, позволявал му да ходи на училище с велосипед, в натовареното движение и отново без каска. Клиентката искаше Лиз да го лиши от правото да вижда детето и, за да почертае своята категорична решимост да не отстъпва в този спор, настояваше Лиз да замрази бизнеса му. Претенциите на жената задействаха познатата тревожна аларма в душата на Лис и тя твърдо поклати глава. Не можем да му причиним това, без колебание заяви тя. Ще се обърна към социалните служби за помощ. Ще ги помолим да изготвят списък на нещата, които бившият ви съпруг не може да прави със синави. Няма обаче да го изправим пред седа, за да се опитаме да отнемем бизнеса му. Лизи рече последните думи с такава безпрекословна категоричност, че клиентката е изгледа подозрително. И защо не? В първия момент жената си помисли, че съпругът ти кратко бе успял да подкопи Лиз. Защото за подобни действия се плаща твърде скъпо. Простичко отвърна лис. През последните три седмици тя бе отслабнала почти с пет килограма, изглеждаше бледа и уморена, но в глас и кратко напираше такава мрачна решителност, че жената се видя принудена да тирадата и радата и кратко. Преди време имах подобен случай, макар че в него не бе въвлечено и дете. Тогава решихме, че единственият начин да привлечем вниманието на мъжа, за да го накараме да се вслуша в претенциите на клиентката ни, бе да замразим авуарите и бизнеса му. Постигнахте ли търсения резултат? С надежда попита жената. Подобна стъпка и кратко се струваше, напълно разумна. Но не и на лис. Не, не постигнахме нищо. Миналата година на коледа той уби съпругата си и моя съпруг, след което се самоуби. Ако притиснете съпруга си прекалено силно, той би могъл да нарани вас и детето ви. Аз нямам никакво намерение да участвам в това. В кабинете се възцари продължително мълчание. Жената бавно кимна. Съжалявам, аз също. Ето какво ще направим, за да му попречим да нарани детето. Двете изготвиха списък с опасните за живота на момчето дейности, които баща му не би трябвало да му позволява да върши, и Лис, в присъствието на клиентката, се обади на назначение от съда посредник от социалните служби. Социалната служба обаче бе претрупана с работа и първата свободна дата, в която можеха да изслушат двамата бивши съпрузи, беше 11 януари. До тогава оставаха цели три седмици и половина. Междувременно Лис се съгласи да напише писмо на въпросния мъж, в което да му отправи официално предупреждение. Така няма да постигнем нищо, отбеляза мрачно жената и погледна Лис. Той не разбира от човешка дума. Трябва да го заболи много, за да схване посланието. Ако го нараним, той би могъл в отговор да се отмъсти на вас или на сина ви, повтори Лис. Аз съм сигурна, че не бихте желали да се стига до там. Заплахата беше сериозна и жената си тръгна от офиса на Лис без никаква надежда. Лиз обаче изпитваше известно удовлетворение, защото поне не бе сторила нищо, с което да застраши живота на клиентката и сина и кратко. А когато по късно вечерта се прибрал дома, децата и кратко се сториха малко повесели и спокойни. Беше последният ден преди ваканцията и Керъл заведе четирите по малки деца на ледената пързалка, за да карат кънки. Питер излезе с новата си приятелка, двамата възнамеряваха да вечерят заедно и да отидат на кино. Лис, останала сама от дома, се наслаждаваше на спокойната вечер, когато телефонът извъня. Беше девет и половина. Гласът, който чу слушалката, звучеше истерично и на Лизи кратко бе нужна цяла минута, за да познае кой се обажда. Беше клиентката, с която се бе срещнала след обяд. За да й кратко вдъхне някакво чувство на сигурност, Лизи кратко бе дала и номера на домашния си телефон. Жената се казваше Хелън, а по гласи кратко личеше, че едва се владее. Хелън, успокой се и се опитай да ми кажеш какво се случило. Бяха и кратко нужни повече от 5 минути, за да изясни всички подробности. Съпругът на Хелън, Скот, бе завел си на имджасти на разходка с мотоциклет по хълмовете на Сан Франциско. Хелън не знаеше със сигурност дали бившият и кратко съпруг е бил пиян, но за сега не се изключваше подобна възможност. Детето, разбира се, пътувало без каска. Мотоциклетът бил блъснат от камион. Детето, по някакво чудо, излетяло от мотоциклета и се приземило на затревената мурава пред някаква къща. Въпреки това и двата му крака били щупени, претърпяло бе и травма на главата. Момчето бе прието в интензивното отделение на детската болница в Сан-Франциско. Бащата, все още в кома, бил в критично състояние. Полицайите били намерили Хелън в дома и кратко, за да известят за катастрофата. Единственото успокоение за лизбе бе мисълта, че дори и да се бе съгласила да изправи този кучесин пред сада, делото все още нямаше да е насрочено, а нейните действия по никакъв начин нямаше да могат да предотвратят случилото се нещастие. Вината за катастрофата не беше нейна, но това не променяше факта, че малкото момченце на Хелън се намираше в смъртна опасност. Къде се намираш сега? Попита лиз и се изправи. Протегна ръка към дамската си чанта която стоеше в края на леглото и кратко. В интензивното отделение на детската болница. Има ли някоя теб? Не, сама съм. Жената се разрида на Тя бе родом от Нью-Йорк и имаше намерение да се върне да живее там, веднага щом постигне някакво споразумение със съпруга си. Ще бъда при теб след 20 минути, рече Лизи затвори, без да чака отговор. Грабна пълтото си на път за входната врата. Радваше се, че не бе отишла с децата на пързалката. Отказът и кратко да ги придружи, и бе накарал да се чувства виновна, но, прибирайки се от работа, се бе почувствала толкова уморена, че бе предпочела да си остана от дома. 18 минути по късно Лис паркира колата си пред болницата. Влезе в интензивното отделение и завари Хелън да ридае в прегръдките на една сестра. Току-що бяха вкарали Джастин. В операционната, за да оперират и двата му крака, но сестрата твърдеше, че момчето в съзнание, а травмата на главата причинила само леко сътрасение. Момчето и майка му бяха извадили голям късмет. Докато седеше с Хелън в болницата, Лиз отново си спомни за Бил. Зачуди се къде ли е в момента и какво прави. Съзнаваше, че няма смисъл да мисли за него, бяха изминали... Повече от три седмици от последния им разговор и тя вече знаеше със сигурност, че той няма да и кратко се обади. Бил Уепстър бе взел своето решение и се придържаше към него. Той беше такъв човек. А тя и семейството и кратко очевидно създаваха прекалено сериозни проблеми, които му идваха в повече. Джастин излезе от операционната малко след полунощ. Все още беше опоен, а краката му бяха превързани чак до таза. Приличаше на малка парцелена кукла, но лекарът ги увери, че момчето ще се възстанови напълно, а след 6 месеца или след година ще му направят повторна операция, за да извадят металните пластини. Хелън и слуша думите му със сълзи на очи, макар че след пристигането на Лис жената бе възвърнала част от самообладанието си. Двете разговаряха от часове, обсъждайки бъдещите си действия по отношение на съпруга на Хелън. Тя на и накрая бе успяла да убеди Лис. Щяха да го изправят пред седа и да му наложат всяко възможно ограничение и съществуваща възбрана. След това Хелън щеше да се върне в Нью-Йорк. Тя беше още млада, а в Нью-Йорк живееше не само семейството и кратко, но и някакъв стар приятел, който често и кратко се обаждал напоследък и дори подхвърлял нещо за брак. Ли също смяташе, че жената трябва час по-скоро да се махне далеч от града и да се установи на място където бившият и кратко съпруг не би могъл да намери и нарани. А след това, тя погледна Хелън и се усмихна тъжно. Майката на момчето тък му е бе изпратила до сансьора и кратко бе благодарила за това, че бе останала с нея през цялата нощ. След това ще се оттегля от адвокатската практика, довърши Лис и въздъхна с облегчение. От месеци обсъждаше тази възможност и най-накрая бе решила да приключи със семейното право. Случилото се с детето на Хелани кратко бе помогнало да вземе окончателното решение. Беше обсъждала тази възможност на път за болницата, а сега вече бе абсолютно сигурна, че трябва да го стори. И с какво ще се занимаваш? Ще отглеждам. Рози, ли се размя? Или пък ще перфорирам билечета. Не, всъщност смятам да се заема с нещо, към което от доста време проявявам силен интерес. Ще работя като детски адвокат. Ще закрия кантората, в която практикувах заедно с покойния си съпруг, и ще работя в дома си. През последната година поддържах кантората сама, но тази работа не ми е по сърце. Изрекла най-после плановете си на глас, лис се почувства по-добре. От седмици не бе изглеждала толкова спокойна и уверена. Преди да се разделят, Хелан отново и кратко благодари за подкрепата. Ще ти се обадя, за да те информирам за датата на явяването ни пред сада. Лиса усмихна на клиентката си, преди вратите на асансьора да се затворят. Слека крачка тръгна към колата си, изпълнена с увереност, че е взела правилното решение. Запита се дали и Бил бе изпитал същото облегчение, след като и кратко се бе обадил, за да и кратко каже, че между тях всичко е свършено. Може би, реши Лис. Може би взаимоотношенията му с нея са били също толкова потискащи и неудовлетворителни за него, както адвокатската практика, която на времето бе споделяла с Джак, се бе оказала за нея след смъртта му. Ако наистина беше така, тя бе готова да уважи решението на Бил. Тази вечер обаче, докато бе държала ръката на Хелън, която бе разкъсвана от желанието да убие бившия си съпруг заради онова, което бе причинил на Джастин със своето лекомислие и безотговорност, Лизнайсет не бе взела своето решение. Когато Ли си тръгна от болницата, съпругът на Хелън все още се намираше в кома и лекарите смятаха, че са възможни сериозни мозъчни поражения. Джастин обаче щеше да се оправи, а за Лиз единствено това имаше значение. Малко след един час след полунощ, Лиз спря на леята пред къщата си на улица Хоуп. С изключение на Питър който току-що се бе върнал от срещата с приятелката си, всички си бяха легнали. Той си зненада погледна майка си. Тя вече не излизаше никъде, ходеше единствено в кантората и в сада. След разрива им сбил Питър, не я бе виждал да излиза от къщи. Къде беше, мамо? В болницата с една клиентка. Но това е дълга история. Двамата побъбриха още минута а след това Ли Лиса качи спалнята си и си легна. Беше изтощена до смърт, но въпреки това бе доволна от решението, което бе взела предишната вечер. Вече изобщо не се съмняваше, че... То е правилно. Веднага, щом влезе в кантората на следващата сутрин, Лиса обади съда и насрочи дата за съдебното изслушване. След това позвани на Хелън в болницата, за да и кратко я съобщи, Хелън е информира, че не добре и че след няколко дни ще му позволят да се прибере от дома. Когато обаче Лизи кратко съобщи датата за съдебното изслушване, Хелън тихичко отговори, че такова вече не е необходимо. Нали не изпитваш чувство на вина заради решението си да се изправиш срещу него в съда, Хелън? Няма съдя в света, който да прояви милост към човек, извел шестгодишния си син на разходка с мотоциклет без каска. Сега шансът е на твоя страна и ти трябва да се възползваш от предоставената възможност. Не е нужно. И защо? Лиз бе озадачена. Съзнанието й кратко вече бе изцяло заета с доводите, които щеше да изтъкне пред съдията. Делото бе насрочено за седмицата между Коледа и Нова година. Скот почина от силен мозъчен кръвоизлив, тихо отвърна тя. В гласи кратко се прокрадна печел. Жената очевидно скърбеше за погубения му живот и това и кратко правеше чест. Защото този мъж беше не само нейн съпруг, но и баща на сина и кратко. О, възкликна Лис, загубила за момент дърслово. Съжалявам. Аз също. Толкова силно го мразих през последните две години, но той си остава баща на Джастин. Все още не съм казала на момчето. Лис стисна здраво очи при тези думи. Припомнила си отново случилото с тях само преди година. Наистина съжалявам. Детето сигурно щеше да бъде съкрушено. Обади ми се, ако мога да помогна с нещо. Предполагам, че ти най-добре от всички знаеш какво означава това говоря за децата. Да, зная. Ще мине много време, преди да преодолея болката. Ние все още не можем да приемем смъртта на съпруга ми. Веднага щом Джастин се възстанови достатъчно, за да може да пътува, ще замина за Нью Йорк при родителите ми. Идеята ми се струва добра. След около минута приключиха разговора, а Лиз остана дълбоко замислена на мястото си. За какво беше всичко това? Попита я когато влезе в кабинета и кратко. Беше чула Лиз да изказва съболезнования на Хелън. Вече бе разбрала, че тя е прекарала почти цялата нощ с клиентката им в болницата. На лицето й кратко се изписа неподправен шок, когато Лиза информира за случилото се. Никога не съм можела да промея как е възможно да има родители, които съзнателно причиняват такива страдания на децата си, но одобрително възкликна тя. Което ме подсеща, че трябва да ти съобщя още една лоша новина, обяви Лиз. Чувстваше се гузна, но трябваше да го направи. Макар и добро за нея самата, решението и кратко не бе особено благоприятно за Джин. А и Лиз вече съжаляваше, че ще се наложи да се раздели с нея. Не зная как да ти го кажа, за това ще карам направо. Всъщност, Лиз винаги подхождаше директно към всеки въпрос и това бе едно от нещата, които Джин особено харесваше у нея. Затварям кантората. Ще се оттеглиш от адвокатска дейност? Джин изглеждаше изумена. Макар да съзнаваше, че не би трябвало да е чак толкова изненадана. След смъртта на съпруга си Лиз бе продължила да работи под огромно напрежение, товарейки се с задължения, надвишаващи всяка разумна граница, и Джин знаеше, че само въпрос на време Лиз да реши, че не може повече да продължава по този начин. Истината бе, че Лиз бе в състояние да се справи с огромния товар, който носеше на раменете си, но просто не желаеше. Не и без Джак. А за друг партньор не искаше и да мисли. Ще започна практика като детски адвокат. На непълен работен ден. И ще работи от дома. Винаги съм харесвала тази част от работата ни. Никога не съм си падала по семейните распри, съдебните еквилибристики и всички грозни сцени, свързани с семейното право. Тази част от правото винаги е привличала повече джак, отколкото мен. Аз обичам децата и сега искам да започна да работя за тях. Джин се усмихна широко, заобиколи бюрото и я прегърна. Това е правилното решение, момиче. Ако станеш още малко тук, тази кантора ще те убие. А като детски адвокат ще бъде страхотна. Надявам се. Лиса погледна с тревога. Но ти какво ще правиш? Цяла сутрин мисля за това. Струва ми се, че и на мен ми е време да порасна. Това изявление може и да ти изглежда налудничаво на моята възраст, Джим беше на 43 години, но имам желание да се запиша в юридическия факултет. Лиз зяпна от изумление, а след това се разсмя. Това беше идеалното разрешение на проблема. Ами в такъв случай не се захващай със семейно право, защото ще го намразиш. Аз искам да практикувам криминално право. Ще ми се да започна работа като прокурор. Браво на теб! Лизи счисли, че ще са и кратко необходими три месеца, за да приключи всички случаи. След това възнамеряваше да си вземе няколко месеца почивка, през което време щеше да информира всички за плановете си. Беше си заслужила краткотраен отдих и смяташе да прекара това време с децата си. Те бяха проявили завидно търпение през годината. Докато тя се бе опитвала да се справя с ангажиментите си подобно на жунглюр, подхвърлящ десетина топки във въздуха, и бе работила ден и нощ, за да успее. Сега ли с че им дължи компенсация за пропуснатото време? Ако се запиша в юридическия факултет преди края на годината, с доволно изражение отбеляза Джин, ще мога да започна обучението си през юни или най-късно през септември. Така и аз ще разполагам с няколко свободни месеца. Почивката ще се отрази добре и на двете. И двете имаха чувството, че са остарели с цял век през изминалата година, макар че не изглеждаха и с един ден по-възрастни от преди. Лис все още седеше зад бюрото си и си бъбреше с Джин, когато позвани Керол. На Джин и кратко се стори, че в вгласи кратко се прокрадва паническа нотка, но само предаде слушалката на Лис, без да й кратко каже нищо. Реши. Че всичко е плод на въображението и кратко. Ай, Керал бе твърде заета с децата по коледа и очевидно се чувстваше преуморена. Здрасти! Сега, когато вече бе взела съдбоносното си решение, Ли се чувстваше доволна и спокойна. Какво има? Джейми. Начинът, по който Керал произнесе името на детето и кратко, а накара да си спомни за изминалото лято. Икономката. И кратко не губеше време с излишни приказки. Какво стана? Докато чакаше отговора на Керъл, Лизбе залята от внезапен прилив на паника. Опитваше се да окачи на елхата един картунен ангел, който изработихме заедно. Извадил стълбата, докато аз правех нещо друго смек, и паднал. Струва ми се, че ръката му е счупена. Подяволите. Доколе да оставаха пет дни. Докато слушаше внимателно обясненията на Керъл, Лиздолови плаче на Джейми. Сериозно ли е? Счупена е под много лош ъгъл. Ще се срещнем в болницата веднага, щом стигна там. Този инцидент поне не беше толкова сериозен, колкото случилото с Питър през лятото, или пък с малкия Джастин през изминалата нощ. Но това беше първото счупване на Джейми или знаеше, че детето сигурно е много изплашено. Тя грабна пълтото и чантата си и хукна през вратата. Джина попита в движение какво се случило. Счупена ръка, извика през Рамолис и се затича надолу по стълбите. Като че ли никога не и кратко оставаше свободна минутка, за да поседи и да се порадва на живота. Пък и какво ли толкова радостно и кратко готвеше животът? Коледните празници приближаваха на умолимо и заплашваха да ги смажат под товара от горчиви спомени. Джаг ги бе напуснал завинаги, а сега и бил ги бе изоставил. Весела коледа! Глава 12. Лиз влетя в спешното отделение на болницата по същия начин, по който бе нахлула в интензивното отделение на детската болница предишната вечер. Този път обаче се намираше тук не в качеството си на професионален съветник, а като разтревожена майка. А това бе доста по-различно. Когато пристигна, Завари Джейми, очевидно измъчван от силна болка, да пищи всеки път, когато някой от сестрите се опитваше да го докосне. Лизо сети, че и кратко се гади, когато видя ъгъла, под който стърчеше ръката му. Ръката несъмнено безчупена. Единственият въпрос, на който още нямах отговор, бе колко лошо безчупването. Когато ли пристигна, сестрите вече почти се бяха отказали от опитите да се разберат с него и бяха заключили че ще се наложи да го опоят, преди да го качат в операционната, за да наместят ръката му. Вече бяха повикали един хирург-ортопед, а Керъл стоеше отстрани и наблюдаваше сцената с виновно и притеснено изражение. Толкова съжалявам, лис. Изгубих го от погледа си само за пет минути. Няма. Нищо. Това можеше да се случи дори и ако аз и бях у дома. Джейми понякога правеше такива неща подобно на всички останали деца. А и поради очевидни причини Джейми беше недостатъчно зрял и доста по-непохватен от момчетата на неговата възраст. Лис безуспешно се опита да го спокои, но той пищеше толкова пронизително, че не можеше дори да чуе думите и кратко. Детето изпитваше силна болка и не позволяваше на никого да се доближи до него. Цялата ситуация беше много неприятна. Притеснена и разстроена, Лис продължаваше с опитите си да го приласка и придума, когато чу зад гърба си познат глас. Какво става тук? Лис извърна инстинктивно и се озова лице в лице с бил Уебстър. Той бе слязал спешното отделение, за да вземе един пациент за травматологията и бе чул ужасените писъци на Джейми. След това бе забелязал познатата червена коса и, неспособен да се въздържи, бе приближил за да види какво има. Какво се случило? я той, без дори да я поздрави. Джейми паднал от една стълба и си счупил ръката, простичко отвърна лис. Бил се приближи до Джейми и застана точно пред него, за да е сигурен, че детето ще го забележи. В следващия миг пронизителните писъци отихнаха, преминавайки в сърце раздирателни ридания. Стресещи се раменца Джейми вдигна главичка и погледна Бил. Какво се случи? Шампион Да не би пак да си тренирал за параолимпийските игри? Още е рано за тях. Знаеш това, нали? Той внимателно протегна ръка и макар че се отдръпна и от него, Джейми не се разпища, не направи опит да скочи от леглото, а позволи на Бил да го докосне. Аз паднах от една стълба. Да не би да си окачвал нещо на коледна тълха? Джейми кимна в отговор. Знаеш ли какво ще направим сега? Сега ще гипсираме ръката ти, а ти ще ми обещаеш нещо. И знаеш ли какво? Какво обещание е? Джейми целият се тресеше след всичките тези писъци, но Бил продължаваше да му говори внимателно и да отвлича вниманието му, докато предпазливо опипваше счупената рака. ръка. Детето изобщо не възразяваше, а майка му стоеше отстрани и наблюдаваше с интерес. Искам да съм първият който ще се разпише на гипсът ти. Споразумяхме ли се? Не искам да съм втори или трети. Трябва непременно да съм пръв. Съгласен. Съгласен, кимна в отговор Джейми. В това. Време пристигна хирургът и обсъди случая с Бил. Когато свършиха, Бил потърси поглед Лис. Тя изглеждаше много слаба, а и в момента бе силно разстроена заради щупената ръка на Джейми. Точно тези съображения го бяха накарали да сподели с хирурга своето предложение. Знаеш ли какво ще направим сега? Бил се обърна към Джейми и заговори с такъв глас, сякаш двамата с ортопеда хирург му бяха подготвили някаква страхотна изненада. Сега ще се качим на горния етаж и ще гипсираме ръката ти. А аз ще дойда с теб, за да съм сигурен, че никой няма да ми изпревари и да се подпише на гипса преди мен. Какво ще кажеш за това предложение? Горе ще те приспим за няколко минути, а когато се събудиш, гипсът вече ще е на ръката ти и аз ще се разпиша върху него. Ще ми позволиш ли да вдигам и спускам леглото? Джейми все още си спомняше за престоя на Питър в тази болница. Ще намерим едно легло, което да можеш да движиш, на където си пожелаеш. Но преди това ще трябва да гипсираме тази ръка. Погледна Лис, за да успокои, а тя кимна в отговор. Тя вече се бе досетила за естеството на разговора му с хирурга, бил очевидно бе помолил да остане в операционната с Джейми и жестът му я трогна дълбоко. Искаше да му благодари, но той вече буташе носилката с Джейми към асансьора, а хирургът вървеше непосредствено зад него. Лизо устоя на желанието си да извика нещо окоръжително на детето. Защото се боеше Джейми да не пожелае и тя да тръгне с него. Вместо това се сви на един стол и, разкъсвана от тревоги и страхове, се замисли забил. Срещата с него се бе оказала истински шок за нея. Двамата обаче изобщо не можаха да поговорят, което предвид обстоятелствата вероятно беше за предпочитане. Нямаше какво повече да си кажат. Не се бяха виждали вече цял месец, а за лис този месец се бе проточил безкрайно. Тя все още плачеше вечер, преди да заспи, обаче Бил едва ли подозираше това. Джейми остана в операционната повече от час, а когато най-сетне го върнаха при нея, детето все още бе под наркоза. Бил не се отделяше от него. Хирургът вече бе поел друг случай и Бил, с напълно професионален тон, а увери, че всичко е протекло без осложнения. Счупването било чисто и след шест седмици гипсът може да бъде свален. Хирургът се бе постарал и бе сложил на Джейми гипсова превръзка с, която детето можеше дори да се къпе. Ще се събуди след малко. Горе се държа много добре. Приспахме го толкова бързо, че той така и не разбра какво става. Лиз не можеше да не си припомни грубия тон, с който бил бе разговарял с нея при първата им среща в тази болница, и да не си помисли че сега проявява изключителна деликатност и загриженост по отношение на Джейми. Този мъж имаше милион превъплащения. Мисълта, че Меган го бе нарекла грубиян, е накара да изпита силен срам. Постъпката на дъщеря и кратко бе непростима и Лис съзнаваше това. Искаш ли да изпием по чаша кафе, докато той се събуди? Може да мине известно време, вероятно още 20-на минути. Имаш ли време? Лиз не желаеше да му се натрапва. Знаеше колко е заед, а той вече бе прекарал почти два часа с Джейми. Имам, отвърна той и я поведе надолу по коридора към стаята, в която лекарите от спешното отделение отдъхваха между различните случаи. Когато влязоха вътре, помещението се оказа празно. Били кратко подаде чаша димящо кафе. Той ще се оправи, Лиз. Не се беспокои за него. Благодаря ти, че беше толкова мил с него. Високо ценя помощта ти. Беше оплашен до смърт от случилото се. Бил се усмихна, кимна с глава и си сипа чаша кафе. Едва не подлуди болницата с писъците си. Не можех да разбера какво точно става и за това се приближих. Господин Джейми има страхотни бели дробове. Лиса усмихна и погледите им се срещнаха. Но никой от двамата не даде да се разбере, че мислите му са заети с нещо повече от щупената ръка на Джейми. Освен това, бе повече от очевидно, че всеки се чувства неловко в компанията на другия. Бил също и кратко се стори отслабнал. Изглеждаше блед и уморен, но това вероятно се дължеше на факта, че работата му винаги се увеличаваше по време на празниците. В болницата пристигаха безброй пияни шофьори. Пациенти с всевъзможни щупвания и травми. С нощи се бе случило с Джастин, а днес с Джейми. Макар че бил обикновено се занимаваше с посериозните случаи, като например нараняванията, които Питър бе получил при инцидента в басейна. Изглеждаш добре, най-сетне изрече той, Алис само кимна. Не знаеше какво да каже в отговор на тази забележка. Едва ли можеше да му довери, че мислеше за него денем и нощем и вече знаеше колко много го обича. Само, че беше късно за подобни. Признания. Сигурно си много заед през празниците, отбеляза тя, само и само да поддържа разговора. Не желаеше да каже нещо, което би могло да прозвучи като оплакване или протест. Освен това, никак не и кратко се искаше да се опитва да му пробута нещо, което той не желае. Ако той я искаше в живота си, ако по някакъв начин бе променил решението си, щеше да намери начин да и кратко се обади. Мълчанието му бе повече от красноречиво. И тя бе разбрала посланието. Ясно и точно. Има доста работа. Как е Питър? И той също като нея се опитваше да ограничи разговора до неутрални теми. Чисто нов, усмихна се в отговор Лис. И лудовлюбен. Браво на него. Поздрави го от мен. След това погледна часовника си и кратко предложи да се връщат при Джейми. Вече трябва да е напълно буден. Джейми наистина бе излязъл от опойката и питаше къде са бил и майка му. Видя ги и се усмихна широко. Не си забравил обещанието си, нали, шампионе? Джейми се ухили широко и поклати отрицателно глава. Бил измъкна един маркер от джоба си. Написа му едно кратко стихче, нарисува му едно куче и се подписа. Джейми изпадна във възторг. Ето, че се подписа пръв, Бил. Както ти обещах. Наистина ми обеща. Бил му се усмихна, а след това го прегърна. Лиз ги наблюдаваше отстрани, а сърцето й кратко се късаше от болка. Ето какво бе загубила когато след деня на благодарността Бил бе решил, че не желая повече да бъде част от живота и кратко. Само, че вече нищо не можеше да се направи. Бил бе взел своето решение и се придържаше към него. Ти така и не ме заведе да си поиграя с хвърчилото ти, рече Джейми и го погледна. Бил като че ли си изненада от забележката му, а след това май се притесни. Прав си. Някой ден ще се обадя на майка ти и двамата с теб ще излезем, за да си поиграем. Може би, след като ти свалят гипса. Какво ще кажеш? Съгласен съм. Джейми кимна, доволен от предложението, а Бил го вдигна от носилката и внимателно го пусна на пода. Много те моля известно време да стоиш далеч от стълбите. Направи го заради мен. Джейми кимна отново, а очичките му преливаха от възхищение. Бил беше неговият герой. И не се опитвай да се качваш на лхата. Мама няма да ми позволи. Радвам се да го чуя. Поздрави Питър и сестрите си от мен. Доскоро, Джейми. Весела коледа. Моят татко умря на коледа, информира го Джейми, а сърцето на Лис отново се сви от болка. Това бе едно напомняне, от което никой нямаше нужда в момента. Зная, почтително изрече бил. Съжалявам, Джейми. Аз също. Миналата година коледните празници бяха ужасни. Сигурен съм, че е било така. За цялото семейство. Надявам се тази година да прекарате по-добре. Помолих дядо Коледа да ми донесе хвърчило като твоето, но мама ми каза да не се надявам. Тя смята, че трябва да си купим хвърчило от магазина. Или да си го направите сами, допълни Бил. И какво ще поиска от дядо Коледа? Кученце, но мама каза, че и куче няма да имам, защото Керъл е алергична. Тя боледува от астма. Помолих още за различни игри и една пушка. Обзалагам се, че тях ще получи със сигурност. Джейми Кимна благодари му за гипса и подписа върху него, а Бил извърна очи към майка му. През цялото време бе усещал погледа и кратко върху себе си, а в очите и кратко напираше такава тъга, че сърцето му се свиваше от болка. Надявам се всички вие да прекарате добре коледните празници. Зная, че няма да ви е лесно. Със сигурност ще е по-лесно от миналата година. Тя се усмихна, но само с усни. Очите и кратко се останаха тъжни. Набил му се прииска да отместики чура паднал на очите и кратко. Но реши, че не бива да го прави. Малко по-късно лис сама махна косата от лицето си. Благодаря ти, че беше толкова добър с Джейми. Много съм ти задължена, това ми е работата. Нищо, че съм грубиен. Последните думи бяха произнесени с усмивка, но ли се смути. Вече ми. Мина, побърза да увери Бил, макар че трябва да призная, в началото много ме заболя. Момичетата знаят как да те наранят, заключи той и се разсмя. После ги изпрати до вратата на спешното отделение. Не всички момичета, тихо възрази тя. Пази се, Бил. Весела коледа. Лиз му махна с ръка и двамата с Джейми си тръгнаха. Керал вече се бе прибрала у дома при другите деца. Бил ги изпрати с поглед, докато двамата се качиха в колата, след което влезе обратно в отделението. Навел глава и пъхнал ръце дълбоко в джобовете си. Глава 13. Когато се прибрал дома, Джейми разказа на всички, че е видял бил в болницата, предаде на Питър специални изпратените поздрави, показа му гипсовата си превръзка и мястото, на което бил себе подписал. След това накара всички, включително Керал и майка му, да поставят своите автографи. Лиз го наблюдаваше и не можеше да се избави от усещането, че през целия следобед е била въвлечена в забързан водовъртеж, в който се преплитаха и собствените и кратко объркани емоции. Беше и кратко трудно да се изправи лице в лице с Бил, но въпреки това срещата и кратко беше приятна. Присъствието му е изпълни слъжливи надежди и на моменти чак и кратко се искаше да протегне ръка и да го докосне. Разбираше обаче, че подобен жест би бил истинска лудост. Сега той бе толкова далеч от живота и кратко колкото и Джак. На следващия ден Лизо тиде на гробището, за да положи цветя на гроба на Джак. Остана там дълго време, замислена за всички онези щастливи години, през които бяха живели заедно. Сега тези хубави мигове и кратко се струваха безмислено пропилени и изгубени навеки, и то само в един ужасен миг. Случилото се и кратко се струваше толкова нечестно. Тя стоеше край гроба и плачеше за живота, който бяха изгубили и който толкова и кратко липсваше. Джак никога нямаше да види, как децата му растат и възмъжават. Нямаше да дочака внуци, нямаше да устарее заедно с нея. Всичко без спряло изведнъж и сега всичките трябваше да продължат без него. А им беше толкова трудно. Най-мъчително обаче беше на бъдни вечер и в самия коледен ден. Макар че ли с дълбоко себе си знаеше, че и кратко предстоят особено тъжни моменти, тя по никакъв начин не беше подготвена за всепоглъщащата скръп, която сграбчи сърцето и кратко и притисна душата и кратко под огромната си тежест. С острота и кратко липсваха. Радостта от празника, смехът, обещанията, традициите. А след това, олюляла се под бремето на спомените, тя изведнъж си припомни ужаса от последната коледна, сутрин. Представи си го как лежи на пода на кантората им, животът му, изтича пред очите и кратко, а тя стои отстрани, неспособна да направи каквото и да било, за да му помогне. През целия ден Ли се движеше като в мъгла, избухваше в ридания и плачеше с часове, неспособна да се овладее. Децата се чувстваха по същия начин. Това бе един от най-мъчителните дни, които преживяваха след смъртта на Джак. Майката на Лиз позвани, разтревожена за дъщеря си. Притесненията и кратко се усилиха, когато научи, че Лиз възнамерява да затвори кантората. Знаех си, че ще се стигне до тук, заяви тя в момента, в който чу за намеренията на дъщеря си. Успя ли вече да загубиш всичките си клиенти? Очевидно нищо не се бе променило през изминалата година, и майка и кратко продължаваше с мрачните си прогнози и предсказания. Не, мамо. В момента имам твърде много клиенти. Не бих могла да поддържам една такава голяма адвокатска практика сама. Освен това се уморих от семейното право и не желая повече да се занимавам с разводи. За бъдеще смятам да започна работа като защитник на деца. И кой ще ти плаща? Лис се усмихна на въпроса. Съдът, родителите или пък агенциите, които са ме наели. Не се тревожи. Зная какво върша. След това майка и кратко разговаря с всяко едно от децата. Когато Лиз отново в заслушалката, тя и кратко довери, че децата и кратко се сторили депресирани. И в това нямаше нищо чудно. Всичките преживяваха една много тъжна и мъчителна коледа. Приятелката на Лис, Виктория, им позвани от аспен. Тя изненада Лиз с решението си да възстанови адвокатската си практика, като работи на непълен работен ден и накара Лиз да и кратко обещае, че, независимо от всичките си ангажименти, те двете ще се виждат по-често за в бъдеще. Лиз веднага обеща. Знаеше, че Виктория се тревожи много заради нея и децата. Даваше си сметка, че настроението им в дните около коледа едва ли е много празнично и съжаляваше, че не може да прескочи и да ги навести. След обаждането на Виктория, телефонът замлъкна. Към края на деня, Лиз заведе децата на кино. Те, също като нея, бяха изпълнени с стъга и се нуждаеха от някакво развлечение. Решиха да гледат една комедия. Децата се. Посмяха, но не и Лиз. Имаше чувството, че в живота и кратко не е останало нищо, което да събуди смях и веселие в душата и кратко. Напоследък съпътстваха само трагедии и загуби, а важните хора в живота и кратко умираха или пък изоставяха. След като се прибрах от дома, Лиси приготви гореща вана и остана дълго в нея, замислена за изминалата година. Мислите и кратко, въпреки съпротивата и кратко, постепенно се насочиха към Бил и Лис се запита къде ли е той в момента. Вероятно работеше. Винаги и кратко бе казвал, че мрази празниците. Според него те били измислени за хората със семейства, а той, след горчивия си опит да се приобщи към семейството и кратко в деня на благодарността, очевидно бе решил, че предпочита да изживее живота си сам. И Лис не можеше да го вини за това решение. Въпреки това смяташе, че той можеше поне да опита още веднъж. Ако имаше достатъчно смелост, сигурно щеше да го направи, но той не пожела. Лиз вече съзнаваше, че трябва да приеме факта, че той просто не желаеше да се обвържех нея. Бил очевидно харесваше живота си на свободен и на обвързан мъж. Докато лежеше във ваната, Лиси помисли за добротата, която бе проявил към Джейми. Не можеше да му се отрече, че беше страхотен лекар и много свестен и почтен мъж. Тази нощ Лиси легна сама малко след полунощ. Джейми спеше в собствената си стая. Вечерта? След като му сложиха гипса, той пожела да спи при нея. През нощта се обърна неволно в съния си и я е удари с гипсираната ръка по рамото. Ударът беше толкова силен, че синината още личеше на ръката и кратко. След този случай двамата решиха, че ще е най-добре Джейми да спи в собственото си легло, докато не му свалят гипса. «Добре ли си, мамо?» Попита Питър, който надник на стаята и кратко малко след като Лиси легна. Тя отговори, че е добре и му благодари за загрижеността. През целият ден всички бяха останали близо един до друг, подобно на корабокрушенци сред вълните на океана, хванали се здраво за единствената спасителна лодка. Никога нямаше да забравят тази коледа, тя не беше толкова ужасна колкото предишната, но по свой собствен начин бе не малко мъчителна. Сега ли скупнееше единствено за сън и забрава? Искаше да заспи дълбоко и да се събуди след края на празниците. Но, както ставаше напоследък, остана будна часове наред, а мислите й кратко се лутаха между Джак, Бил и децата и кратко. Най-накрая, малко след 4 сутринта, тя се унесе в неспокоен сън и когато чу звъна на телефона, си помисли, че вероятно сънува. Беше толкова замаяна, че и кратко от неизвестно време да се ориентира и да намери телефонната слушалка. «Ало!» Думата бе приглушена от завивките, гласът и кратко звучеше уморено и човекът отсреща замълча, явно колебаеки се дали да каже нещо. Листък му се канеше да затвори, когато той най сетне проговори. В началото Лиз не разпозна гласа, но в следващия миг си даде сметка, че това е бил, макар да нямаше и най-малка представа, защо изобщо и кратко се обажда. Той, навярно, беше на работа. Навън все още беше тъмно и Лиз. Присвил очи, погледна към часовника. 6:30 половина сутринта. Здравей! Гласът му прозвуча неестествено радостно, а тя, след агонията на предишния ден, се чувстваше като участничка в родео. Изминала целия път от тук до кентаки на гърба на разлудувал секон. Беше просто смазана от умора. Реших да ти звънна и да ти пожелая весела Коледа. Весела Коледа. Но това не беше ли вчера? А може би тя просто живееше в зоната на здрача, откъдето нямаше измъкване. Може би до края на живота и кратко я очакваше една поредица от безкрайни коледи. Това вече би бил най-страшният възможен кошмар. Да. Но аз сигурно съм я е пропуснал. Бях доста заед. Как е Джейми? Мисля, че е добре. Все още спи. Лис се протегна и се постара да се разсъни, като не спираше да се чуди защо и кратко се обажда. На всичкото отгоре бе твърде разговорлив. И то в 6.30 сутринта. Ти се държа много мило с него в болницата. Благодаря ти. Той е страхотно хлапе и аз много го харесвам. Последва дълго мълчание, през което Лис отново задряма. След това стреснато подскочи, оплашена, че може да каже нещо глупаво в просъница. Но като че ли не бе пропуснала нищо. Бил очевидно размишляваше върху нещо. След това попита, как мина коледния ден. Но и без да дочака отговора и кратко можеше да си представи какво бяха преживели. През целия ден бе мислил за нея, тревожил се бе за нея и децата и тази сутрин, неспособен да се въздържа повече, бе решил да й кратко позвани. Притесненията и страховете му обаче бяха само част от причините, довели до това обаждане. Имаше и други, някои много поясни и убедителни от останалите. Позле, отколкото очаквах, искрено отвърна тя. Беше като. Да ти направят сърдечна операция без опойка. Съжалявам, Лис. Подозирах, че ще кажеш нещо такова. Но сега поне свърши. Да. До следващата година мрачно се съгласи тя. Вече бе напълно будна, а споменът за предишния ден все още предизвикваше непоносима болка в душата и кратко. Може би следващата година няма да чак толкова зле. Не я очаквам с нетърпение. Ще ми е нужна цяла година, за да се съвзема от това, което ми сервира тази. Ами ти! Как прекара празника? Бях на работа. И аз така си помислих. Сигурно си бил доста заед. Много. Но не спирах да си мисля за теб. Ли се поколеба, а след това кимна в тъмнината. И аз мислих за теб. Съжалявам, че нещата между нас се объркаха по този начин. Не зная, предполагам, че не бях готова, а и децата се държаха ужасно. Аз се оплаших, призна той. Не мога да кажа... Че се справих особено мъжествено с положението. Не съм сигурна, че на твое място бих постъпила по-иначе, благородно отбеляза тя, макар да знаеше, че тя ще, ще се върне и да се опита да оправи нещата, нещо, което той не бе сторил. Но Лиз не му го каза. Липсваше ми. В думите му долови тега. Ненадейната им среща в болницата бе разбудила чувствата в душата му и от тогава на сам образът ти кратко го преследваше и денем и нощем. И ти ми липсваше. Последният месец се оказа много дълъг, тихо призна тя. Прекалено дълъг, съгласи се бил. Би трябвало да обядваме заедно някой ден. С удоволствие! Ли се запита дали той изобщо ще си спомни за тази покана. Може би в момента просто се чувстваше самотен и уморен, може някой пациент да е умрял в ръцете му или пък коледната атмосфера го потискаше. Лиз нямаше чувството, че той иска да се върне при нея. След дълги размишления бе достигнала до заключението, че той е самотник по природа и е пощастлив, когато живее сам и необвързан. Искаш ли да обядваме заедно днес? Лиз се стресна при този въпрос. Днес. Разбира се, аз, а после си спомни. Обещах да заведа децата на пързалката. Искаш ли да пием кафе след това? Аз по-скоро си мислех за истински обяд. В глас му се прокрадна разочарование. Да го ставим за утре? На работа съм, твърдо заяви той. се усмихна, осъзнала, че оговарят евентуалната си среща в 6.45 минути сутринта. Защо не го направим? Веднага. Делово попита той. Веднага. Имаш предвид сега? В този момент? Разбира се. Случайно имам в колата огромна чанта, пълна с продукти. Бихме могли да си ги поделим. Къде се намираш? Лиз започваше да се пита, дали бил не пиян. Думите му и кратко звучаха малко налудничаво. Всъщност, нехайно отвърна той, в момента съм спрял на леята пред къщата ти. Лис скочи от леглото с телефон в ръка и надникна през прозореца. Старият му Мерцедес наистина стоеше на леята с включени фарове. И какво правиш там? Лис го наблюдаваше, докато задаваше въпроса. Той вдигна очи към прозореца и кратко махна, а тя се засмя. Това е лудост. Реших да се отбия и да проверя дали няма да пожелаеш да обядваш с мен. Не знаех дали ще си свободна, или ами, нали разбираш, през последния месец се държах като пълен негодник и не бях сигурен, че ще се съгласиш. И затова реших, че е добре да съм наблизо, за да те пообеждавам, ако се наложи. Бил говореше с вълнение, а тя стоеше на прозореца и се взираше надолу към колата му. Бил вдигна очи към нея и тя го чу да казва: Обичам те. И аз те обичам. Тихо отвърна Лис. «Защо не влезеш?» «Ще донеса и обяда». «Важното е ти да влезеш. Ще ти отворя след минута». Недей да звъниш». Тя затвори телефона и се затича надолу по стълбите, за да му отвори вратата. Видя го да излиза от колата, опитвайки се да измъкне нещо голямо и яглувато от задната седалка. Когато най-после се справи с товара си и го понесе по алеята към къщата, Лиз видя, че бил мъкна със себе хвърчилото, което бе направил като дете. Какво смяташ да правиш това? Цялата ситуация беше повече от абсурдна. Обаждането му, поканата за обяд, посещението му, това хвърчило. Но Лиз го обичаше и вече го знаеше със сигурност. Всъщност знаеше го от месеци, но просто не бе готова да се го признае. За Джейми е, простичко отвърна той. Остави хвърчилото вънтрето, изправи се пред нея и я погледна. От очите му строеше безкрайна нежност и любов. Не беше нужно дори да изрича думите на глас. Обичам те, Лис. А Меган имаше право. Наистина се държах като глупак и грубиян. Трябваше да се върна на следващия ден, но бях прекалено изплашен. Аз също. Но аз май по-бързо от теб проумях, какво точно се случи. И преживях един дяволски дълъг месец без теб. Трябваше ми време, за да разбера какво точно изпитвам към теб. Но сега се върнах. Ако все още ми искаш. Искам те, прошепна Лис, а след това го погледна с тревога. Ами, децата? Мислиш ли, че ще можеш да ги изтърпиш? С някой ще е полезно, а с другите не толкова. Надявам се с времето да свикне с тях, ако Меган продължи да ме турмози, ще сложа гипсова превръзка на устата и кратко. Това сигурно ще реши проблема. Ли се разсмя, а той я придърпа към себе си и е целуна. В следващия миг и двамата подскочиха, когато от горния етаж се разна силен вик. Какво е това? Беше Джейми, който сочеше хвърчилото. Това е твоето хвърчило. Реших. Че ти имаш повече свободно време от мен, за да си играеш с него. Ще ти покажа, как да го пуснеш във въздуха. О, страхотно! Той се хвърли в преградките на Бил и едва не събори майка си. Уха! Наистина ли е мое? Разбира се. И тогава Джейми го изгледа подозрително. А ти какво правиш тук? Мислех, че си много рядосан на мама и на Меган. Бях, но вече ми мина. И на мен ли си Адосън? С интерес попита Джейми, стиснал хвърчилото за рамката. Приличаше на детенце, слязло от картина на Норман Рокуел. В никакъв случай. На теб изобщо не съм ти била, досен. А в момента не се сърдя на никого. Добре. Може. Ли вече да закусим, обърна се Джейми към майка си. След минутка. В този момент от горния етаж долетяха гласове и Меган се провикна на висок глас. Кой е там долу? Аз отвърна лис. Заедно с Бил и Джейми. Бил докторът. Меган като че ли бе изненадана. Отгоре започнаха да долитат и други гласове. Питър, Рейчел и Ани също говореха нещо. Цялата къща бе вече будна. Бил. Слабомникът и грубянат, поправия той. Меган бавно тръгна надолу по стълбите. На лицето й кратко бе изписана глуповата усмивка. Съжалявам. Погледна го право в очите, докато произнасяше думата. Аз също. Той се усмихна. Хайде да закусваме. Отново, ги подкани Джейми. Ще приготвя го Фрети, рече Лис, спря се и погледна към Бил. Той се усмихна и я е целуна отново. В тази къща май никога не оставаш без работа, изкоментира той, последвала в кухнята. Само понякога. Някой ден трябва да дойде за обяд, рече тя и измъкна един тиган. Аз мислех да остана за постоянно, прошепна и кратко бил. Идеята ми харесва, тихо отвърна тя и се обърна към него. На мен също, рече той... Вдигна Джейми от пода и го настани на раменете си. Същност ужасно ми харесва. Изрекъл това, той се обърна бавно към вратата и видя Меган, която го гледаше и му се усмихваше. Издание Даниел Стил Думът на надеждата Ик Компас Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.